И ето че Брюжон бе имал време да мисли и когато излезе от тази камера, беше се снабдил с въже. Понеже в двора Шарльоман го считаха за много опасен, преместиха го в новата сграда. Първото нещо, което той намери в новата сграда, беше Остатия, второто, един гвоздей. Остатия, т.е. престъплението, и гвоздей, т.е. свободата. Брюжон, за когото е вече крайно време да добиете пълна представа, беше независимо от слабото телослужение и дълбоко предумишление си заспал вид благовъзпитан. Умен и ловък крадец с ласкав поглед и жестока усмивка. Погледът беше творба на волята му, а усмивката издаваше съкровената му същност. Първите му опити в апашкото изкуство имаха за обект покривите. Той беше усъвършенствал много занаята на ловотърсачите, които смъкват покривите на къщите и изкъртват водосточните тръби по известен само на тях способ. Моментът беше крайно изгоден да предприемат бягство, защото тъкмо тогава покривчите подреждаха и сменяха част от плочите, покриващи затвора. Дворът Сен-Бернар не беше вече напълно откъснат от двора Шарльоман, както и от двора Сен-Луи. Върху покривите имаше секели, стълби или, с други думи, мостове и стъпала към свободата. Новата сграда, която беше най-пропуканото и изпокъртено здание, беше слабото място на затвора. Стените и кратко бяха до такава степен разядени от селитрата, че се беше наложило да облицуват с дървослодовете на спалните помещения, защото понякога от тях се откъртваха камъни и падаха върху легналите в постелите затворници. Въпреки, че беше така увехтяла, управата проявяваше непредвидливостта да затваря в нея най-зловредните затворници или, с други думи, там поставиха опасните кримки, както се казва на затворнически жаргон. Новата сграда включваше четири спални, една над друга, и таван, наречен чист въздух. Широк комин, останал вероятно от някаква предишна кухня на херцузите Лафорс, почваше от приземния етаж, пресичаше четирите етажа. Минаваше като плосък стълб посред всички спални помещения и извизаше на покрива. Остатия и Брюжон бяха настанени в същата спалня. От предпазливост ги бяха сложили в най-долния етаж. Горният край на леглата им по една случайност опираше до комина. Тенардия пък спеше точно над главите им, на тавана, носещ името чист въздух. Ако, след като отмине пожарната команда, минувачът се спре пред пътната врата на банята, на улица Кютюр Сент Катрин, ще види двор, потънал в цветя и храсти в сандаци. В дъното на който се разгръщат двете крила на малка бяла ротонда, развеселена от зелени капаци, осъщественият буколичен блян на Жан Жак Русо. Най-много допреди 10 години над тротондата се възвисяваше черна стена огромна, грозна, съвсем гола на която тя се опираше. Тази стена ограждаше Караулния път на затвора Форс. Стената за тротондата беше все едно Емилтон, зърнат зад Беркен. Макар че този зид беше много висок, зад него стърчеше също така черен покрив на зданието отвъд него. Покривът на новата сграда. Виждаха се четири тавански прозорчета с железни пречки. Над покрива се подаваше комин. Същият комин, който минаваше през спалните помещения. Чистият въздух, таванът на новата сграда, беше обширно помещение, преградено стройни решетки и обковани с на врати, отрупани с огромни гвоздеи. Ако се влезеше от към северния му край, четирите тавански прозорчета оставаха наляво, а надясно, точно срещу прозорчетата, се виждаха четири доста големи четвърти клетки, раздалечени една от друга и разделени стесни коридори, Изидани стухли в долната си част, а нагоре, с желязна решетка. Тенардие беше затворен в една от тези единични клетки още от нощта на 3 февруари. Никога не можа да се разбере по какъв начин и чрез чие съучастничество той беше успял да получи и да скрие в килията си бутилка вино, смесено с упоителното вещество, с което се прослави шайката на «приспивачите», изобретено, както казват, от Дерио. В много затвори има продажни служители, полутъмничари, полукраци. Съучастници в бягствата, които служат вероломно на полицията и изпразват затворите. През същата нощ, когато малкият Гаврош приюти двете бездомни деца, Брюжон и Остатия, уведомени, че избягалият сутринта Бабе ги чака на улицата заедно с Мумпарнас, станаха тихо и с гвоздея, който беше намерил Брюжон, почнаха да дълбаят кумина до реглата им. Хоросанът се ронеше върху постелята на Брюжон, затова другите затворници не можеха да чуят нищо. Лееше се проливен дъжд, примесен с градушка, грамотевици разтърсваха вратите и целият затвор кънтеше съвсем навременно. Затворниците, които се разбудиха, се престориха, че отново задрямват и не обезпокоиха Брюжон и Остатия. Брюжон беше сръчен, а Остатия силен. Преди и най-малкият шум да достигне до надзирателя, който спеше в съседната килия с решетъчно прозорче към спалното помещение, двамата страшни разбойници пробиха стената, покатериха се по комина. Изтърбушиха желязната мрежа, затваряща горния двор и се озуваха на покрива. Дъждът и бурята се бяха усилили. Покривът беше плъзгав. Един път тъмница. Само за бягане. Каза брюжон: пропаст, широка шест стъпки и дълбока осемдесет, ги делеше от зида, ограждащ караолния път. В дъното, потънала в мрак, проблясваше пушката на часовоя. Те вързаха единия край на изплетеното от Брюжон в карцера въже за парчетата от изкъртената решетка на комина, метнаха другия край върху насрещния зид, скочиха смело над пропаста. Вкопчиха се за гредата върху зида, прехвърлиха се от другата страна и се спуснаха един след друг по въжето върху един малък покрив в съседство с банята. После издърпаха въжето, скочиха в двора на банята, прекусиха го, бутнаха прозорчето на вратаря до което висеше кордонът за отваряне на вратата, дръпнаха го, отвориха пътната врата и се намериха на улицата. Едва ли беше минало и три четвърти час, откакто се бяха надигнали в тъмнината от леглата си с гвозда и в ръка и план за бягство в глава. Няколко мига по-късно те срещнаха бабе и Монпарнас, които обикаряха наблизо. Като издърпаха въжето, те го скъсаха и единият му остана завързан за комина на покрива. Впрочем те се бяха отървали почти невредими, само кожата на ръцете им беше, кажи речи, изцяло смъкната. Същата нощ Тенардие беше предупреден за бягството, не можа да се разбере как бе станало това, и остана буден. Към един часа през нощта, при все че беше много тъмно, той зърна през прозорчето, което се намираше точно срещу килията му, две сенки, пълзящи по покрива под бурята и дъжда. Едната се спря за миг пред прозорчето. Беше брюжон. Тенардие го позна и разбра всичко. Това му беше достатъчно. Смятан за опасен разбойник и задържан по обвинение в нощна засада и въоръжено нападение, Тенардие беше поставен под зорка охрана. Пред килията му се разхождаше часовой и с заредена пушка, сменяван през всеки 2 часа. Чистият въздух се осветяваше от закрепена в стената свещ. Краката на затворника бяха уковани в вериги, тежащи 50 ливри. Всеки ден в 4 часа след обед тъмничър. Придружен от два огромни песа, по онова време тази практика все още съществуваше. Влизаше в клетката му, слагаше до леглото му две ливри черен хляб, стомна вода и паница по стен бульон, в който плаваха няколко бобени зърна. Той преглеждаше веригите и проверяваше решетките, като ги почукваше. Същият пазач по посещаваше скучетата си два пъти и през нощта. Тенардия си беше изпросил разрешението да задържи един железен клин, с който вмъкваше хляба си в стената, затъквайки го в една пупнатина за да го запази от плаховете, както казваше той. Понеже го наблюдаваха зорко, не сметнаха, че е рисковано да му остарят клина. По-късно обаче си спомниха, че един пазач беше казал, по-добре е да му дадем дървен клин. В два часа през нощта смениха дежурния, стар войник, и го заместиха с един новобранец. Няколко минути след това мина надзирателят с кучетата и си отиде, като забеляза само едно селендурския вид и прекалено младата възраст на аскерчето. Когато два часа по-късно, в 4 часа, дойдоха да сменят новобранеца, намериха го заспал като труп на пода пред килията на Тенардие. Колкото до Тенардия от него нямаше и следа, щупените му окови лежаха на плочите. В тавана на клетката заеше дупка, а на покрива над нея още една. Една дъска от леглото му беше откована, навярно я беше отмъкнал с себе си, защото не можа да се намери никъде. В кирията имаше също полуизпразнена бутилка с чудното вино, което бе приспало новобранеца. Штикът на войника бе изчезнал безследно. Когато разкриха бягството, всички сметнаха, че Тенардия е вече въното обсега им. Всъщност той наистина не беше в новата сграда, но все още го брозеше голяма опасност. Бягството не беше окончателно осъществено. Тенардия се качи на покрива на новата сграда и намери парчето въже, което висеше на пречките на горния отвор на комина. Но това парче беше много късо и той не можа да прескочи карауния път, както бяха сторили това Остатия и Брюжон. ли от улица Бале по улица Руадюсисил, почти веднага се натъквате в дясно на мръсни порутини. Миналия век там е имало къща, а сега е останала само вътрешната стена, истинска руина, която се издига наравно с триетажните съседни сгради. Можете да я разпознаете по двата големи квадратни прозореца, които още стоят. Средният е поблизо до десния калкан и е препречен с червясала града, закрепена като подпора. По-рано през тия прозорци се виждаше висока мрачна стена, част от оградата на караолния път на затвора Форе. Мястото на съборената къща от към улицата е преградено наполовина с стобор от изгнили дъски, закрепени на пет кола. Зад стобора се гуши малка барачка, чието гръб се опира на стърчащата стена. Стоборът има вратичка, допреди няколко години тя се затваряше само семандало. Малко след три часа сутринта Тенардие се беше добрал до гребена на тази руина. Как беше стигнал до нея? Това никога не можа нито да се обясни, нито да се разбере. Навярно светкавиците едновременно са му пречили и помагали. Дали беше използвал стълбите и скилите на покривчиите и минавайки от покрив на покрив, от зит на зит, от един участък на друг, се беше добрал най-напред до сградите на двора Шарльоман, после до двора Сен-Луи. До стената край караолния път и оттам до развалината на улица Руадюси Сил. В този маршрут имаше невъзможни за преодоляване препятствия, дали пък не беше закрепил откъртената от леглото си дъска, за да мине като помост от покрива на чистия въздух до караолната стена, и не беше пълзял по корен по ръба на стената, докато заобиколи затвора и стигне до развалините. Но оградната стена на затвора очертаваше неравна. На забена линия, която се качваше и слизаше, снишаваше се до пожарната команда, извишаваше се при банята и беше пресечена туптаме от различни постройки. Височината на тази стена над дума на Ламуаньон или на улица Паве не беше еднаква, тя непрекъснато образуваше чупки и прави ягли. Освен това часовоите непременно щяха да видят тъмната сянка на беглеца. Така че и откъм тази страна маршрутът на Тенардия оставаше едва ли не необясним. И в двата случая бягството изглеждаше невъзможно. Дали озарен от неимоверната жажда за свобода, която преобразява пропастите в канавки, железните решетки в тръстиков плед, сакатия в атлет, схванатия в птица, тъпутата в инстинкт, инстинкта в ум. Ума в гениалност, Тенардия не беше изнамерил и изпробвал някакъв трети маршрут? Никога не можа да се узнае. Не винаги може да се даде точен отчет за чудната изобретателност на беглеца. Нека повторим, човекът, който бяга, е обзет от вдъхновение. Звезди и светкавици озаряват таинствено пътя му. Устремът към свободата е възхитителен, също както пориват към възвишеното. И за избягалия затворник се питаме, как е успял да се покатери по тази стена, също както се питаме за Корней, как му е хрумнал стихът, нека умре. Тъй или иначе, плувнал в пот, измокрен до кости от дъжда, с разпокъсани дрехи и изподрани ръце. Скървящи лакти и ожурени колена. Тенардия се беше добрал до, острото, на стената, според образния език на децата, проснал се беше по корем и почувствува, че е на края на силите си. Отвесен зид, равен по височина с триетажна сграда, го от улицата. Въжето, което носеше у себе си, беше много късо. Той чакаше там блед, изтощен, загубил всяка надежда, все още прикрит от мрака, но съзнаващ с ужас, че скоро ще се развидели че само след няколко мига часовникът на близката църква, Сен Пол, ще прозвани 4 часа, ще отидат да сменят часовоя пред вратата на килията му и ще го намерят за спал под пробития покрив. Той гледаше вцепенен и зашеметен дълбоко под себе си на светлината на уличните фенери черния мокър паваш, въжделен, но и гибелен, който означаваше едновременно и смърт, и свобода. Запита се дали тримата му съучастници в бягството бяха успели, дали го бяха чекали и дали ще му се притекат на помощ. Ослушваше се. Откакто лежеше там горе, никой освен патрула не бе минал по улицата. Почти всички зарзавачи от Триой, Шарон, Венсен и Берси, които отиват към харите, минават по улица Сент-Антуан. Часовникът изби 4 часа. Тенарди е изтръпна. Няколко минути по-късно тревожна и смътна врява обласи затвора както при всяко бягство. Нещастникът долови шумно отварени и затварени врати, скърцане на решетки, суетене на караули, Пресипнали гласове на ключари, чаткане на приклади по каменната настилка на дворовете. Замрежените с решетки прозорчета на спалните помещения светнаха последователно, един факел прекуси тичешком тавана на новата сграда. Извикари бяха на помощ пожарникарите от съседната казарма. Шлемовете им, осветени от факела, се мяркаха по покривите под дъжда. И в същото време Тенардие виждаше как ниско до хоризонта от към бастилията побеляваше зловещо небето. А той продължаваше да лежи върху тясната стена, проснат между две бездни под проливния дъжд, без да може да помръдне, обзет от шемет, че може да падне, и от ужас, че ако не падне, ще го арестуват. И също като език на камбана мисълта му се люшкаше от едната към другата представа. Смърт, ако падна, арест, ако остана. Цял в плен на смъртно безпокойство, той внезапно съзря в още съвсем тъмната улица някакъв човек, който идваше от към улица Паве и се прокрадваше край стените. Той се спря пред порутината, където висеше Тенардие. Към него се присъедини още един мъж, който се придвижваше също така предпазливо, след него трети, четвърти. Когато мъжете се събраха заедно, един от тях повдигна мандалото на вратата на стобора и четиримата се промъкнаха в дворчето на барачката. Те се намираха точно под Тенардие. Очевидно бяха избрали това пусто място, за да могат да разговарят, без да ги видят минувачите или стражата която охранява входа на затвора Форс, на няколко крачки от тях. Трябва да прибавим, че проливният дъжд беше задържал охраната в поста. Не можейки да различи лицата им, Тенардия се вслуша в думите им отчаяното внимание на клетник, който се чувствува загубен. Той чу, че мъжете говорят на апашки жаргон и пред очите му просветна. Първият казваше тихо, но отчетливо. Да офейкаме. Какво още се му таянта дява? Вторият отвърна. Вали, да се къса. А и фантетата могат да минат. Ей тамечка мечка пази един скер. Ще ни пипнат туканка. И двете думи, тъдява, и, туканка, значат тук, първата спада към жаргона на предградията, втората, към жаргона в квартала Тампол. Тези думи бяха същински проблясък за Тенардие. По, тъдява, той разпозна Брюжон, който се подвизаваше край градските врати. Апо, по, туканка, бабе, който между многото си други занаяти беше упражнявал в тампол и препродажба. Някогашният жаргон на Великия век се е запазил само в Тампул и бабе единствен го говореше правилно. Без това, туканка, Денардие не би го познал, защото той беше преправил напълно пълно си. В това време се обади и третият. Няма защо да бързаме. Да почакаме още малко. А и какво ни гарантира, че той не се нуждае от нас? При тези думи, изречени на чист френски език, Тенардия разпозна Монпарнас, който, като поистънчен, разбираше всички жаргони, но не си служеше с нито един. Четвъртият не беше казал нито дума, но широките му рамене го издаваха. Тенардия не се поколеба нито за миг. Беше остатия. Блюжълнот на почти заповеднически, макар и все още шепнешком. Какво си се раздрънкал? Крачмарят не е успял да офейка. Той е нов за занаята. Здравата трябва да си изпечен, за да се сетиш да си седереш ризата, да накъсаш чашафите, за да си умотаеш въже, да пробиеш пионки на вратите, да си измайсториш фалшиви документи, фалшиви ключове, да изпилиш оковите, да метнеш въжето навън, да се скриеш, да се преоблечеш. Старикът едва ли е се умел да се оправи, не го бива за тази работа. Бабе си служеше с дълбокоумния класически жаргон на пулая и картуш, който, сравнен с дръския, нов и цветист жаргон на брюжон, Правеше същото впечатление, каквото правят стиховете на Расин. Сравнени с езика на Андрешение. Твоят кръчмар, добави той, ще се го ли на местопрестъплението. За тая работа трябва да си майстор. А той е чирак. Оставил се да го подведе някой шпионин, а може би и някой хаплю, който му се е представил за събрат по участ. Слушай, Монпарнас. Чуваш ли глъчката в затвора? Видя ли светлината? Себара ли се го, казвам ти. Ще се отървес 20 години като рга. Не че ме е страх, не съм пъзлю, на всички е известно, но не може да се стори нищо, най-многото да пипнат и нас. Не се сърди. Да вървим, ще изпием заедно бутилка старовинце. Приятел в нужда не се остаря, измърмори Монпарнас. А пък аз пак ти казвам, се барари се го, поде брюжон. В настоящия час кръчмарят не струва пупнат грош. Нищо не можем да му помогнем. Да се умитаме. Имам чувството, че и сега някоя фанте ще ме спипа. Монпарнас възразяваше все по-слабо и по-слабо. Истината е, че четиримата мъже с присъщата на бандитите вярност, която не им позволява да се изоставят един друг, цяла нощ бяха обикаляли около затвора. Въпреки, че беше много опасно, надявайки се да зърнат над някой зид силуета на Тенардие. Но нощта, макар и да се беше оказала много благоприятна, Проливният дъжд бе прогонил всичко живо от улиците, студът, който ги пронизваше, прогизналите им дрехи, проданените обувки, обезпокоителната глъчка, долитаща от затвора, изминалите часове, срещаните патрули, все по-малката надежда, постепенно, обземащият ги страх, всичко това ги потикваше да се отдалечат колкото се може по-скоро. Самият Монпарнас, който беше нещо като зет на Тенардие, бе готов да отстъпи. Още миг и те да си отидат. Тенардие се задъхваше върху стената подобно на корабокрушенците от «Медуза», вкопчени в села си, които виждат как мярнарият се кораб изчезва на хоризонта. Той не се осмеляваше да се обади на другарите си, защото, ако някой го чуеше, всичко щеше да пропадне. Изведнъж като светкавица му хрумна една спасителна мисъл. Извади от джоба си края на въжето на Брюжон, което беше отвързал от комина на новата сграда, и го хвърли в дворчето. Въжето падна в краката им. Вдовичка, едно, каза бабе. Моят и Джим, заяви Брюжон. Крачмарят е някъде тук, каза Монпарнас. Те вдигнаха очи. Тенардие издаде глава над зида. Бързо. Пошепна Монпарнас. Отепли е другият край на въжето, Брюжон. Да. Завържи двата края, ще му хвърлим въжето. Той ще го върже за зида и ще може да се спусне по него. Премръзнал съм, осмели се да каже Тенардие. Ще те стоплим. Не мога да помръдна. Плъзни се надолу. Ние ще те уловим. Ръцете ми са като кучани. Завържи поне въжето за зида. Няма да мога. Тогава един от нас трябва да се покатери, каза Монпарнас. Три етажа. Забеляза Брюжон. Стар измазан комин, свързан с печката, която някога палеха в бараката, беше долепен до стената близо до мястото, където се беше вкопчил Тенардие. Този комин, пропукан на много места по онова време, се срути по-късно и отломките му още ричат. Той беше много тесен. Трябва да се покатерим по комина, каза Мунпарнас. По кюнеца. Възкликна бабе. Мъж никога. Само Мълчуган може да я свърши. Да, хлапе ни трябва, съгласи се Брюжон. Откъде ще вземем дете? Обади се устатия. Почакайте, каза Мунпарнас. Сетих се откъде. Той открехна безшумно вратата на стобора, увери се, че по улицата няма нито един минувач, излезе предпазливо, затвори вратичката след себе си и се втурна към бастилията. Изминаха 7-8 минути, 8000 века за Тенардие. Бабе, Брюжон и Остатия не проромваха нито дума. Най-сетне вратата се отвори и мунпарна се появи задъхън, водещ със себе си Гаврош. Улицата все още беше безлюдна поради дъжда. Малкият Гаврош влезе в дворчето и изгледа невъзмутимо от тримата разбойници. От косите му се стичаха, струйки вода. «Юнак ли си, мълчуганче?» Запита устатия. Гаврош повдигна рамене и отвърна. «Мълчуган като мене е мъж, а мъже като вазека са мълчугани. Берех, че дълъг език». «Удиви се, бабе. Детето на Париж не е вчерашно», каза Брюжон. «Какво искате да направя?» Попита Гаврош. Да се покатериш по този комин, обясни момпарнас. С вдовичката в ръце, добави бабе. И да завържеш се и джима зазида, допълни Брюжон. Ей там горе, поде бабе. За гредата на прозореца, поясни Брюжон. И после? Запита Гаврош. Това е всичко, отвърна устатия. Момчето разгледа въжето, тръбата, стената, двата прозореца и цъкна неподръжаемо и пренебрежително с език, като че искаше да каже, само толкова ли. Горе има един човек, когато трябва да спасиш, поде Монпарнас. Съгласен ли си? Попита го Брюжон, Влупак. Възмути се Гаврош, като че ли въпросът му се стори съвсем безсмислен. Той свали обувките си. Остатия го сграбчи с една ръка, сложи го върху покрива на барачката, чието проядени от червеи и дъски се убенаха под тежестта на детето, и пъхна в ръцете му въжето, което Брюжон беше настарил, докато Монпарнас отсъствуваше. Момченцето се отправи към трабата и се вмъкна лесно вътре благодарение на широката пупнатина, която стигаше чак до покрива. Тъкмо, когато се канеше да се покатери, виждайки, че приближава часът на спасението и живота, Тенардия се подаде извън зида. Бледите утринни зари осветиха окъпаното му в пот лице, мъртвешките мускули, тънкия хищен нос, сивата штръкнала брада и гаврош го позна. Охо! Това бил баща ми. Нищо, няма значение. Той захапа въжето в зъби и се заискачва решително. Гаврош стигна до върха, яхна зида и завърза здраво въжето за горната напречна града на прозореца. Миг по-късно, тенардие беше на улицата. Щом му се типа важа под краката си, щом се почувствува извън опасност, от умората, студа и тревогата му не остана ни помен. Ужасните мигове, които беше изживял, се пръснаха като дим. Жестоката му жизненост се възвърна ту такси и той се почувствува бодър и свободен, готов за нови подвизи. Първият възклик на нашия стар познайник беше, кого ще изядем сега? Чудовишно ясният смисъл на тези думи не се нуждае от обяснение, те означаваха едновременно грабеж, убийство, мошеничество. Истинският смисъл на думата, ям, е, разкъсвам, да се измитаме по-бързо, каза Брюжон. Нека се разберем с две думи и после ще се разотидем веднага. На улица Плюме имаше една работа, която не изглеждаше за пренебрегване, безлюдна улица, самотена къща, стара, ръждясала решетка пред градината и две сами жени. Много добре. Защо не? Попита Тенардие. Твоята щерка е пони, но отиде да проучи мястото, отвърна бабе. И донесе един сухар на маньон, добави остатия. Там не може да се направи нищо. Штерката има пипе, но все пак ще трябва да проверим, каза Тенардие. Да, да, съгласи се Брюжон. Ще трябва да се види. Нито един от мъжете като че не забелязваше вече Гаврош, който по време на този разговор беше седнал на камъка край оградата. Той почака няколко минути, надявайки се, че баща му ще се обърне към него, после обу обувките си и каза. Това ли е всичко? Нали нямате вече нужда от мене, Чичковци? Оправихте ли се? Аз си отивам. Трябва да събудя дечицата си. И той си отиде. Петимата мъже излязоха един след друг от двора. Когато Гаврош зави по улица бале и изчезна от погледите им, бабе дръпна тенардия на страна и му каза: Видя ли детето? Кое дете? Детето, което се покатери по стената да ти донесе въжето. Не го разгледах добре. Не съм сигурен, но мисля, че беше синът ти. Ами. Така ти се е сторило, каза тенардия и се отдалечи. Едно въженце, жаргон от затвора тампол. Ба. Книга седма. Аргото. Ай. Произход. Тиай -ти едно, е страшна дума. Тя поражда цял един свят, лопи дзиари или, с други думи, кражбата, и цял единат, лопи дзиари енени или, с други думи, глада. Така челеността е майката. Тя има дъщеря, кражбата, и син, глъда. Къде се намираме сега? В блатото на Аргото. Какво представлява Аргото? Националност и говор едновременно. Кражбата под своите два облика, хора и език. Когато преди 34 години разказвачът на тази мрачна и показателна случка вмъкна в едно свое съчинение със същата цел, както и тук, две, един крадец, който говореше на Арго, това предизвика недоумение и възмущение. Как? Възможно ли е? Да се пише нарго? Арго? Ами че това е ужасно. Та е език на каторгите, галерите, затворите на най-мерските слоеве от обществото. И още какво ли не все в същия дух, ние никога не сме разбирали подобни възражения. По-късно двама велики руманисти, единият от които прозорвих сърцеведец, а другият смел приятел на народа, Балзак и Евгенисио, накараха бандитите да говорят на естествения им език, както беше поступил в 1828 година авторът на «Последният ден на Единосъден» и предизвикаха същите възмущения. Повторно се чу, защо писателите ни натрапват този отвратителен говор? Аргото е гнусно. Тръпки ни побиват от него. Нима някой отрича това? Така е, естествено. От кога обаче се смята за провинение, ако се проникне много надълбоко, ако се стигне чак до дъното, когато искаме да изследваме грижливо язва, бездна или пък обществото? Винаги сме били на мнение, че в някои случаи това е проява на смелост, а във всички случаи е напълно оправдана, Полезна и достойна за съчувствие и внимание по стъпка, като всяко поето и изпълнено задължение. Защо да не се проучи всичко, да не се изследва до край всичко? Защо да се спираме посред пътя? Сондата може да спре до някъде, но не и сондьорът. Естествено, далеч не е привлекателно, нито лесно да се ровиш в низините на обществения строй, там където свършва здравата почва и се навлиза в тинята, да бъркаш в гъстите пластове. Да уловиш и да хвърлиш още живо и пърхъщо на брега гносеното арго, от което се стича кал, гноясълия речник, в който всяка дума напомня гаден прешлен от тялото на някое чудовище, родено в тинята и мрака. Злокобен трепет ви обзема, когато съзерцавате, под светлината на мисълта, страхотното гърчене на разголеното арго. Струва ви се, че то е някакво отвратително изчадие, което вирее само в нощната тъма и внезапно е измъкнато от своята клоака. Струва ви се, че пред вас тръпне и размахва клон и зловещ, жив храст, който ви хвърля за страшителни погледи и иска час по-скоро да бъде върнат в мака. Някоя негова дума напомня ногти, друга, угаснал кървясал взор. Можете да чуете фраза, която ви прищитва като рачешки клещи. Това се дължи на гнусната жизненост, която е свойствена на зараждащите се в разложението явления. Но нека видим сега от кога, щом нещо е ужасно, не бива да бъде проучвано. От кога болестта е почнала да гони лекаря? Представяте ли си естествоизпитател, който би отказал да изучава осойницата, прилепа, скорпиона, отровната стоношка и паяка и би ги обрекал на забвение под предлога, о, колко са противни? емислителят, отвърнал се от аргото, би приличал на хирург, който отвръща поглед от язва или брадавица. Той би изглеждал като филолог, колебаещ се да изучи известно езиково явление, като философ, колебаещ се да разгледа една човешка проява. Защото, необходимо е да кажем това на тия, които не го знаят, аргото е едновременно литературно явление и обществена последица. Какво представлява всъщност аргото? Език на нищетата. Тук можем да се спрем за малко. Горният факт е податлив на обобщение, което понякога се използва като способ за омалуважаване на явлението. Можем да си кажем, че на всеки занаят, на всяка професия и, да добавим дори, на всяко стъпало от обществената иерархия и на всеки витумствена дейност съответствува дадено Арго. На Арго говори и търговецът, който казва, наличният личният доброкачествената Марсилия, и борсовият посредник, който употребява думите, повишавам, премия, 30 того, и играчът, който заявява, играя на всичко, вземам на пики, и съдебният пристав на нормандските острови, който казва, ако е наложено запрещение върху отдадена поднаем земя. Наймателят не може да ползува плодовете и кратко по време на възбраната върху недвижимите имущества на отказалия се, и авторът на водевили, който обяснява, освиркаха ме, и артистът, който казва, проварих се. И философът, който говори за тройственост на явленията, и ловецът, който си служи с думите, дивеч за кожи, дивеч за ядене, и френологът, който казва, Дружелюбие, военнолюбие, тайнолюбие. И френският пехотинец със своята пушка, която нарича Кларнет. И конникът, който нарича кончето си, вихрогон, и учителят по фехтовка, който казва. Трета, четвърта позиция, опрете. И печатарят, който казва. Да поговорим за набора, всичките. Печатарят, учителят по фехтовка, конникът, пехотинецът, френологът, ловецът, философът, актьорът, авторът на водевили, съдебният пристав, играчът. Борсовият посредник, търговецът говорят на арго. Когато художникът каже... Моят Мазач, Нотариусът, Моят Разносвач, Бръснаро Фризорът, Моят Чирак и Обуштарят, Моят Калфа, те също говорят на Арго. Дори, ако щете, при различните начини да се казват дясно и ляво, морякът казва, от дясно и от ляво на борда, техникът в театъра, двор и градина, 3, Крисарят, от към Апостолите и кратко от към Евангелието, 4. Пак се употребява Арго. Съществува Арго на глезлите и на превзетоистънчените. Салона в това отношение не е много далеч от двора на чудесата. И херцогините си имат арго, следната фраза, вмъкната в едно любовно писмо, писано от много знатна дама, красавица от реставрацията, свидетелствува за това. В тези клюки ще намерите множество основания, за да си позволя известна волност, дипломатическите шифри Сарго. Папската канцелария също си служи с арго, като казва 26 вместо Рим, ZRKZTNTZYAL вместо пратка и ABFZSTZRKZXI вместо моденския херцог. Средновековните лекари, които вместо морков, репичка и ряпа казваха OPOPNACH, PRFROSCHINOM, RIPTITALMOS, DRACATOLICOM, ANZLOROM, POSTM и си служеха също с Фабрикантът на захар, който казва Захар на пясък, пудра захар, Долнокачестве на захар, горе на захар, захар на бучки, рафинира на захар, говори Нарго. На Преди 20 години имаше критическа школа, която се изразяваше последния начин. Половината Шекспир е игра на думи и каламбури, тя също употребяваше Арго. Надарените с много верен усет поет и художник, окачестяващи господин Дю Неморанси като еснав, ако не разбира от стихове и статуи, ще говорят Нарго. На Академикът класик, за когото цветята са, флора, плодовете, помона, 5, морето, Нептун, любовта, сърдечен огън, красотата, прелести, конят, бегач, бялата или трицветна кокарда, розата на белона, 6. триругата шапка, триъгълник на Марс, говори Арго. Алгебрата, медицината, ботаниката имат също своето Арго. Езикът, употребяван на борда на кораб, този прекрасен морски език, толкова богат и цветист. Езикът на Жан Бар, Дюкен, Сеюфрен и Дюпере, който се слива с свистенето на платната, срева на рупора. Сударите на бръдвите при абордаш, склатушкането на кораба, с вятъра, с бурята, с изстрели, е пак своего рода героично и блестящо арго, което в сравнение с дивото арго на нищетата е това, което е лъвът спрямо чакала. Всичко това е така. Но каквото и да се казва, подобно схващане е само разширение на това понятие, което не всички ще приемат. Що се отнася до нас, ние се придържаме към старото, точно, ограничено и определено значение на думата и разбираме под арго само едно. Истинското, чистото арго, ако изобщо бихме могли да съчетаем тези две думи, това, което от незапомнени времена си е било арго и е представлявало цяло царство, не е нищо друго освен грозния, тревожен, потаен и вероломен, жлъчен и жесток, двусмислен, долен, дълбокомислен и съдбоносен език на нищетата. На дъното на всички падения и всички злочестини се те и непоносимата мизерия, която се бунтува, която се решава да встъпи в бой с всички благополучия, с всички властвуващи права. Неравен бой, в който с хитрост, то с сила, омаломощена и същевременно кръвожадна, тя напада обществения строй сиглите на порока или с на престъплението. За нуждите на тази борба нищетата е измислила свой боен език, аргото, който извлича из дълбините и задържа над бездната на забравата. Макар и само отказ от някой език, говорен от човека и застрашен от изчезване, който, с други думи, спасява някой добър или лош елемент, влизащ в състава или допълващ дадена цивилизация, разширява данните, получени от наблюдение на обществото, служи на цивилизацията. Плав указал, оказал, съзнателно или не, подобна услуга, като е накарал двамата картагенски войници да говорят на финикийски. Молиер е сторил същото, принуждавайки толкова много свои герои да говорят левантински и какви ли не други наречия. По този повод си се подновяват възраженията, финикийски ли, отлично. Левантински, защо не? Дори и местните наречия, защо пък не? Това са езици, които са принадлежали на нация или отделна провинция. Но аргото? Какъв смисъл има да се съхрани аргото? Защо ви трябва да губ из дълбините? Само с една дума ще отговорим на тези възражения. Не ще съмнение, че ако животът на дадена нация или провинция е достоен за интерес, още по-достоен за внимание и изучаване е езикът, на който е говорила нищетата. Това е езикът, на който е говорила във Франция например повече от 4 века не само каква да е бедняшка поплач, но изобщо нищетата, цялата възможна човешка нищета. И после, не е позволено да се прави подбор. Когато веднъж сте се нагърбили с изучаването на обществените недъзи и извръщения и когато ги изтъквате, за да ги отстраните. Историкът на нарите и идеите има не по-малко отговорна мисия от историка на събитията. Единият се занимава с повърхността на цивилизацията, борбите на династиите, ражданията на принцовете, кралските женитби, сраженията, събранията, великите държавници, явните революции, с една дума, с външното. Другият обръща поглед към нейните глабини, към недрата към народа, който се труди, страда и чака, към потиснатата жена, към умиращото дете, към задкорисната борба на човека с човека, към подмолната жестокост, пред към узаконената несправедливост, към подземната реакция против закона, към тайния развой на духовете, към неуловимите потръпвания на тълпите, към гладуващите, босите и горите, към обезнаследените, сираците, злочесниците и безчесниците, към всички тия призраци, които бродят в мрака. Негов дълг е да се спусне с изпълнено от милосърдие и строгост сърце, като брат и съдник, до непроницаемите подземни зандани, където пълзят, примесени безразборно, тия, от които се стича кръв, и тия, които упражняват насилие, тия, които стенат, и тия, които проклинат, тия, които гладуват, и тия, които разкъсват, тия, които понасят злото, и тия, които го нанасят. Нима задълженията на историците на човешките сърца и души са по-малки отколкото задълженията на историците на обективните факти. Може ли да се мисли, че един алигери казва по-малко от макиявели? Нима подземието на цивилизацията е по-маловажно от надземната и кратко част, само защото е по-дълбоко и по-мрачно. Познаваме ли планинския скат, ако не познаваме пещерата под него? Трябва да отбележим мимоходом, че според нас между тези две категории и историци не съществува ряска разлика, както би могло да ви се стори от горните думи. Не може да бъде добър историк на обективния, видим, явен и ярко изявен живот на народите този, който не е същевременно историк, макар и до доизвестна степен, на техния дълбок, съкровен живот. И не може да бъде добър историк на духовното битие този, който не умее, когато се наложи, да бъде историк на външните събития. Историята на нравите и идеите и историята на събитията се проникват взаимно. Това са две поредици от различни явления, които си съответствуват едно на друго и са винаги тясно свързани, а в много случаи дори проистичат едно от друго. Външните ходове на съдбата на даден народ имат в дълбините му мрачни, но ясно различими успоредни криволици и от друга страна, всички гърчове в недрата предизвикват на и върху повърхността. Истинската история се състои от най-различни елементи, Затова това и истинският историк трябва да обхване всичко. Човекът не е кръг с един център. Той е елипса с два фокуса, фактите и идеите. Аргото напомня саблекалня, в която езикът, готвейки се да извърши нещо нередно, се преоблича. Той надява думи, маски и метафори, дрипи. По този начин става страшен. Смъка го разпознаваме. Нима това е същият френски език, великият човешки език? Ето го готов да излезе на сцената и да подаде реплика на престъплението, ето го годен за всички роли от репертуара на злото. Той престава да ходи и почва да куца. Подпира се на патерицата от двора на чудесата, патерица, която може да се преобрази в буздуган. Той носи името Просия. Всичките призраци на подземния свят, негови гримьори, са подправили ли му. Той пълзи и се надига, двете движения, присъщи на всяко вречу го. За е готов за всяка роля, подправачът го е направил кривоглед, Отробителят му е придъл зеленикъв оттенък, подпълвачът го е начернил с сажди. Убиецът го е белязал с окървавените си пръсти. Ако се ослушате, застанали зад вратата на обществото на почтените люди, ще чуете разговора на тия, които са отвън. Ще различите въпроси и отговори. Ще доловите, без да го разберете, отвратително браштолевене, което напомня човешка членоразделна реч, но е поблизо до животинските звуци, отколкото до думите. Това е аргото. Уродливи думи, пропити с животинска своеобразност като ли хидри разговарят помежду си. Непонятното, съчетано с заболеното в мрак. То скърца и шушне, като прибавя към здрача загадка. Злочестината е безпросветна, но още по-черно е престъплението. Аргото е сплав от тия две тъмни съставки. Мрак около връст, мрак в делата, мрак в гласовете. Заплашителен език жаба, който снове насам натам, подскача, пълзи, отделя ли ги и се движи чудовищно в необхватната сива мъгла. Съставена от дъжд, нощ, глад, порок, лъжа, неправда, болота, задух и мраз и заместваща светлото плавне за клетниците. Нека се смирим над обречените. Уви! Какво представляваме самите ние? Какво съм аз, пишещият тия редове? Кои сте вие, заслушани в глас ми? Откъде идваме? Сигурни ли сме, че не сме сторили нищо, преди да се родим? Земята прилича до някъде на тъмница. Дали човек не е престъпник, осъден повторно от Божието правосъдие. Взрете се отблизо в живота. Той е устроен така, че на всяка крачка чувствувате наказанието. Спадате ли към хората, които се наричат щастливци? Дори тогава вие всеки ден сте тъжни. Всеки ден ви носи голямата си горест или дребната си грижа. Вчера тръпнехте за здравето на скъпо вам същество. Днес се плашите за собственото си здраве. Утре ще ви налегне нужда от пари. Други ден ще ви разтревожи злост на клевета, още по други ден, злочестината на някой приятел, друг път лошото време или някоя щупена или загубена вещ, някоя наслада, за която обризенията на съвеста и болките в гръбначния стълб ви карат да съжалявате горчиво, или може би ще ви обезпокои развоят на политическите събития. А да не говорим за сърдечните мъки. И тъй нататък, без спир. Разсея ли се някой облак, надвисва друг. Едва ли на сто дни се случва един от край до край слънчев и радостен ден. При това вие спадате към щастливците. Колкото до останалите, над тях се стелезловонна нощ. Разсъдливите хора рядко си служат с израза щастливи и нещастни. В този свят, по всяка вероятност предверие към някой друг свят, няма щастливци. Правилното деление на хората е следното живеещи в светлина и живеещи в мрак. Целта е да се намали броят на живеещите в мрак и да се увеличи броят на живеещите в светлина. За това ние призоваваме образование! Наука обремотяването е равносилно на запарен огън. Всяка изречена сричка е искра. Впрочем, когато казваме светлина, това не означава непременно радост. И живеещите в светлина страдат. Премногото светлина обгаря. Пламъкът е враг на крилата. Само геният гори като по чудо, без да престава да лети. Когато разширите познанията си, когато обикнете, ще страдате още повече. Денят се ражда в сълзи. И озарените от светлина плачат, па макар и само на частта на останалите в тъма. Едно леност, лад. Б. Пъра. Две последният ден на един осъден. Б. Три в театър, чуйлери, дворът бил отясно, а градината отляво. Б. Пър. 4. Причетенето на посланието на апостолите се застава в дясно от олтара, А причетенето на Евангелието вляво. Б. П. Римска богиня на плодовете. Б. П. 6. Римска богиня на войната. Б. П. Втори. Корени. Аргото е език на живеещите в мрак. Това непонятно наречие, живосано и бунтовно в едно и също време. Вълнува мисълта в най-мрачните и краткодълбини и навежда социалната философия на най-скръбни размисли. В него проличава явно Божието наказание. Всяка сричка е сякаш дъмгусана. Думите от простонародния език се мяркат и с него сбръчкани и обгорени от нажеженото желязо на палача. Някой от тях още димят. Сеги стоги с някоя фраза ви напомня внезапно клеймото върху разголено рамо на крадец. Мисълта, кажи речи, отказва да използва като изразно средство тези съществителни рецидивисти. Понякога метафората е така безучлива че се чувствува влиянието на нашийната берига. И все пак, въпреки всичко това и поради всичко това, този странен говор има право на собствено подделение в безпристрастния класер, носещ името литература, където има място както за раздясалия грош, е така и за златния медал. Аргото, независимо дали сте съгласни или не, има свой синтаксис и поезия. То е език, ако по нелепо на някои думи си речи, че е било бълвано от Емандрен, по някои блестящи метоними и се чувствува, че е минало и през устата на Вион. Извещният и толкова прост прочуд стих. Мейсу Ую СОНТ Лей Неч Едно. Е написан на Арго. Эн е дума от Аргото на Двора на Чудесата и е означавала миналата година, а от там, някога. Преди 35 години, 1827 година, по време на заминаването на голяма партида Катужници, Фернакилия в една килия в бисета все още можеше да се прочете следната максима. Издълбана с гвоздей в стената от някой цар на мошениците, осъден на каторга, Lade Wps DANTANTRIMAINT CMP Power Lopier което означава, някогашните крале винаги отиваха да ги коронясат. Този крал е смятал каторгата за коронясване. Думата DCARAD, която означава потеглянето в галоп на тежка каруца, се приписва на Вион и той е достоен за нея. Това слово, хвърлящо с купитата си, резюмира в една единствена майсторска звукоподражателна дума целият прекрасен стих на Лафонтен. Шест големи коня те глеха колата. От чисто литературно гледище едва ли би имало по-интересно и по-плодотворно проучване от проучването на аргото. То представлява език в езика, един вид патологичен израстък, нездрав присъд, който се е развил в растение, паразит. Пуснал корен в стария галски дънер и чиито зловещи клони са плъзнани плътно по едната страна на езика. Такова изглежда обикновено Аргото от пръв поглед. Но за тия, които изучават както трябва езика, т.е. така, както геолозите проучват почвата, Аргото се явява на носно образование. Според дълбочината на сундирането ние намираме в Аргото подстария простонароден френски език провансалски, италиански, левантински, езика на Средиземноморието, английски и немски, романски в трите му разновидности, френско-романски, италиано-романски, романо-романски, латински и дори баски и келтски. Дълбок и странен залеж. Подземна сграда, съзида с общи усилия от всички клетници. Всяко прокълнато поколение е остарило от тайката си, всяко страдание е положило своя камък, всяко сърце е отделило по една песечинка. Множество невзрачни, долни или гневни души, които са прекусили живота и са изчезнали във вечността, са оцелели там едва ли не непокътнати и още усезаеми чрез някоя уродлива дума. Искате ли да чуете испански? Старинното арго гъмжи от испански думи. Например, био духало, което идва от био FITON, прозорец, по-късно което идва от вантана, Gat, котка. От испанското гато, ACIT, orio, което идва от ACUIT. Или искате малко италиански. Ето ви, Spade, шпага, което произлиза от спада. Карвил, кораб, което идва от каравела. Английски ли да искате? Ето ви ich епископ, което идва от бисъп, аре -E, шпионин, което идва от раскал, аресиалайон, мушеник, пиал кутия, котия, което идва от пилчър, ножница. Искате ли немски? Ето ви CLUR, момче от келнар, ели господар от хъзок. А може би искате латински. Ето, FRНЗIAR, щупвам, от Фарнзияри, ЕФФуариар, крада, отвър, Кейдин, верига, от Катина. Има една дума, която е обща за всички езици на континента и се ползува с необяснима власт и авторитет. Това е думата Магнас. Шотландия я е преобразила в глас, което означава глава на племето: Макфарлан, Маккалюмор, Великият Фарлан, Великият Калюмор, Две. Аргото е превърнало от тази дума в МЕК а по-късно в МЕК, което ще рече Бог. Искате ли някоя баска дума? Ете ви, ЗАИСТО, ДЯВОЛ, което идва от ЗАИСТОА, Лош, СОРЗАБОН, ЛЕКА НОЩ, което идва от ГАБОН, ДОБЪР ВЕЧЕР. Интересуват ли ви думи от келтски происход? Ето ви, НОСНА КЪРПА, което идва от БЛАВИТИ, БЛИКАЩА ВОДА, МИНИССИ, ЖЕНА, лош СМИСЪЛ, от МИАИНИСИ, Пърен с камъни, БАРАНТ, Поточе, от БАРАНТОН, Чешма, ЗИОФФУР, ключър, от Гаф, Ковач, ЗИОИДООЗЕТИ, Смърт, от ЗИОИННДО, Черно-Бяла. Искате ли най-сетне малко история? Аргото нарича екютата Малтейс за спомен от монетите, които са били в обращение из галерите в Малта. Освен филологическите корени, за които току-що споменахме, аргото има още по-естествени корени, които се зараждат така да се каже, самия ум на човека. На първо място прякото словообразуване. Това е една загадка на всеки език. Изкуството да се рисува с думи, които, без да можем да разберем как и защо, крият в себе си образ. Това представлява първичният фонд на всеки човешки език, неговата, така да се каже, гранитна основа. Аргото гъмжи от подобни думи, възникнали непосредствено, изкувани цели целенички кой знае къде и от кого, без етимология, без аналогия, безпроизводни, единични, недодялани и понякога грозни думи, които имат странна изразителност и жизнеустойчивост. Палачът, главорес, гората, шума, страхът, бягството, бъз, прислужникът, фараш, генералът, префектът, министърът, голяма клечка, дяволът, рогатия. Нищо постранно от тия думи, които същевременно прикриват и разкриват съдържанието на думата. Някои от тях, например Рогатият, са и страшни, и смешни, като че ли се криви циклоп. На второ място иде метафората. За език, който се стреми всичко да каже и всичко да скрие, е свойствена образността. Метафората е тайна, зад която се крие крадец, който замисля удар, затворник, който прави планове за бягство. Едва ни има по-образно наречие от Аргото. Да развинтиш яйцето, ще рече да извиеш някому врата, Грискам, ям, да те окошарят, да те осъдят на затвор, плъх, крадец на хляб, пикира, вали, стара поразителна метафора, която издава сама датата на възникването си, защото уподобява дългите полегати строи на дъжда с гъстите, наведени пики на алебардите и изразява само с една дума известната народна метонимия. Вали из ведро. Понякога, ведно с прехода на аргото от един период в друг, думите преминават от суровото си първобитно състояние към преносното си значение. Дяволът престава да бъде, рогатият и става хлебар, който мушка хората в пеща. Това е по-духовито, но не така силно, както след Корней и Есхил идват по-истънчените Расин и Еврипит. Някои фрази на Арго, които принадлежат на две епохи и имат и първично, и преносно значение, напомнят фантасмагории. Лей да Гейлс Скитниците ще откраднат конете на нощта. Пред ви се понасят все едно сон призраци. Не съзнавате какво виждате. На трето място идва на Аргото се подхранва от литературния език. То го използва, както му хрумне, черпи наслуки от него и често, когато се наложи, се ограничава само да го изопачи грубо в общи черти. Понякога, с изопачените обикновени думи, допълнени с думи на чисто арго, то съчинява живописни изрази, в които се чувствува смесицата на двата споменати вече елемента прякото словообразуване и метафората. Или и гап дзе е ес пи ай ени, дже е да пи е ми данс ели сабри, кучето лае, предполагам, че в гората минава дирижансът за Париж. Или и да бест е са е н ви, лоди е дзи ест е мяр е е са и лофи ест пи е и ти ай буржуата е тъп, буржуалската е хитра, а дъщерята е хубава. Аргото се задоволява да прибавя безразборно към всички думи един вид грозна опашка, окончание на «Ай», «Орк», Йерк или «Юш». Например, харесва юш ли ерк това юш бучирк? Харесва ли ви това бутче? С тези думи се обърнал някога картуш към вратаря, за да се осведоми дали предложената за бягството му сума е достатъчна. Наскоро почнаха да прибавят окончанието «Мар», понеже Аргото е идиом на разложението, то се разлага бързо. Освен това в стремежа си да остане потайно, щом се усети открито, то тутък си се видоизменя. В противовес на другата растителност, всеки слънчев лъч оказва смъртоносно въздействие, щом докосне някоя негова гранка. Затова аргото е подложено на постоянен процес на разпадане и възстановяване. Подмолен и бърз процес, който никога не се прекъсва. Той изминава повече път за 10 години, отколкото езикът за 10 века. Така например Ели Лортън. Хляб, става L-A-R-T-I-F, L-E-G-L, кон, става l e g f r t a n c h слама, f r t i l l i e r d d t c q i c i q s d r i p f r s q i s c h i q църква, i r u o i r c o Свещеникът е най-напред, Брада, а по-късно става Дива свиня. Камата е 22, после се превръща в Писец, най-сетне в Карфица. Полицаите са Ангели, по-късно Чакари, после Маркчи, продавачи на връзки, Фантета, Ченгета. Палачът е Главорез, после Шарло, после Касапин, най-сетне Сътър. През 17 век Бия се е връзвам, през 19 Маризя. Между тези два крайни израза е имало 20 други за същото нещо. Ласнер би сметнал, че Картуш говори на староеврейски. Всички думи на този език непрекъснато бягат подобно на хората, които ги произнасят. И все пак от време на време, точно поради това постоянно движение, старото арго изплува пак на бял свят и изглежда ново. Той има свои центрове, където се запазва. Тампл съхранява аргото от 17 век. Бисетър. Докато беше затвор, пазеше аргото на скитниците. Там често се чуваше окончанието, анш, свойствено за стария скитнически език. Попиваш ли, попиваш ли? Той вярванш, той вярва. Но все пак основният закон на аргото е вечното изменение. Ако на философа се удаде да задържи за миг този подложен на постоянно изпарение език, с цел да го проучи, той изпада в мъчителен и полезен размисъл. Едва ли съществува по-ползотворно и по-богато с полуки и следване? Произходът на всяка дума, на всяка метафора на аргото съдържа полука. Сред тези хора, бия, означава, преструвам се. Те бият болеста, т.е. преструват се на болни. Силата им е в коварството. Представата за човек е за тях неделима от представата за мрак. Нощта се нарича мрачуна, а човекът мрачун. Човек е производно от нощ. Те са свикнали да гледат на обществото като на смъртоносна среда, като на гибелна сила и говорят за свободата си, както ние бихме говорили за здравето си. Задържаният човек е болен, осъденият, мъртъв. Най-страшното за затворника, който е жив погребан между четирите стени, е ледената чистота. Той нарича зандана, чистичкия. В това злокобно място външният живот се представя под най-привлекателния си облик. На краката на затворника тежът вие мислите може би, че той си представя как ще ходи с краката си. Не, той си представя, че ще танцува с тях. За това успее ли да изпири оковите си, първата му мисъл е, че ще може вече да танцува и той нарича триончето си цигулка. Име на Арго е сърцевина. Дълбоко сравнение. Престъпникът има две глави. Едната обмисля постъпките му и го ръководи през целия му живот, другата стои на раменете му в деня на гилотинирането му. На главата, която му внушава престъпленията, той дава името Сурбона, а на тази, която ги изкупва «Чукан». Когато някой няма нищо друго освен дрипи върху тялото си и нищо друго освен пороци в сърцето си, когато стигне до това двойно падение, нравствено и материално, чието две значения се сливат в думата «Окаяник», той е назрял за престъпление. Той е като добре наточен нож с две остриета, несрета и озлобление. Затова фаргото не се казва окаяник, а наточен. Какво представлява каторгата? преисподня. преизподня. Затова каторжникът се нарича вързопсъчки. А какво име дават злосторниците на затвора? Университет. Тази дума може да послужи за изходна точка на цяла изправителна система. Крадецът също си има свое пушечно месо, обект за крадене, вие, аз, кой да е минувач, панта, от пан, всичко живо. Интересувате ли се къде са възникнали повечето каторжни песни, тези припеви, които в специалния речник носят името L.I.L.O.N.F.A.? Чуйте тогава. В парижкия затвор шатле имаше дълго, обширно мазе. То се намираше на 8 стъпки под нивото на сена. Нямаше нито прозорци, нито отдушници. Единственият му отвор беше вратата. Вътре можеха да влизат хора, но не и въздух. Каменен свод служеше за таван, а педякал – за пот. Някога това мазе беше заслано с плочи, но те се бяха разрушили и напукали от постоянно сцеждащата се вода. Дълга масивна града пресичаше мазето на 8 стъпки височина. Неизвестно разстояние една от друга бяха закачени вериги, дълги три стъпки, с нашийник на края на веригите. В това мазе затваряха мъжете, осъдени на каторга, до деня на заминаването им за тулон. Натикваха ги под градата, където ги чакаха клатушкащите се в мака вериги. Разгърнатите ръце, веригите, и разперените пръсти, на шийниците, улавяха клетниците за шиите. Ключарите ги заключваха и ги остаряха долу. Веригата беше къса, те не можеха да си легнат. Стояха неподвижно в мазето, в мрака, под гредата, почти обесени на нея, принудени да полагат свръвчувашки усилия, за да досегнат хлява или стомната с вода, притиснати от прихлопения над главите им свод. Затънали доглезените в кал. Изпражненията се стичаха по бедрата им, смазани от умора, с отмалели хълбоци и колене, вкопчвайки се за веригата, за да си отпочинат, те задрямваха прави. Стряскайки се час по час от задушаващия ги на йник. Някои заспиваха завинаги. За да могат да се нахранят, те повдигаха спета покрай другия си крак, докато го оловят с ръка, хляба, който им хвърляха в калта. Колко време оставаха при тия условия? Месец, два, понякога шест. Един прекара цяла година там. Това беше предверието на каторгата. Хвърляха хората долу за един откраднат от кралските гори заек. Какво правехате в тази пъклена гробница? Каквото може да се прави в гробница, агонизираха, или каквото може да се прави в преизподня, пееха. Защото там, където няма никаква надежда, все още има песен. Край остров Малта, когато се приближаваше галера, преди още да се чуе шумът от веслата, се разнасяше песента на гребците. Нещастният бракониер Сеюрвен който беше минал през затвора подземия на Шатле, обичаше да казва, «Само римите ме крепяха». Поезията била излишна. Римата не служала за нищо. А в това подземие са се зарудили всички песни на Арго. От тази тъмница на парижкото Шатле е излязал тъжният припев на галерата на Монтгомери, «Тималумизен», «Тимуламизон». Повечето от тези песни са зловещи. Срещат се обаче и весели, а има и една нежна. А тука пък е сцената. На малкото амурче. Каквото и да сторите, не можете да унищожите тази безсмъртна искра на човешкото сърце, любовта. В този свят на тъмни деяния хората умеят да пазят тайна. Тайната принадлежи на всички. Тайната е за тия клетници звеното, което стои в основата на тяхното единство. Ако се наруши тайната, всеки член на тази дива общност има чувството, че са изтръгнали частица от него самия. На това енергично наречие издайничество ще рече, да изядеш парчето, като че ли издайникът откъсва по-малко от същността на всеки един и се храни с парчета от неговата плът. Какво ще рече да ти залепят плесница? Баналната метафора гласи, да видиш, 36 свещи, три, тукър се намесва и поправя, свещ камуфл. И оттам в ежедневния говор се появява синонимът на плесница, камуфлет. Така чрез едно необичайно проникване отдолу нагоре, с помощта на метафората. По една неподаваща се на изчисление траектория Аргото се изкачва от подземната пещера чак до академията. И след като Пулай е казал, запалвам си камуфла, Волтер пише на свой ред, "Лангрювил Беомел заслужава сто камуфлета. Разкопките в Аргото водят до открития на всяка стъпка. Проучването и задълбочаването на този необикновен говор откриват път към таинствената точка на взаимното пресичане между порядъчното и прокълнатото. общество. Аргото е словото, станало като Отчайващо е, че мислещото начало на човека е могло да падне така ниско, че се е оставило да бъде влачено и умотано там от тъмната тирания на съдбата, че е могло да бъде привлечено от преизподнята. О, бедно съзнание на клетниците! Уви! Никой ли няма да се притече на помощ на човешката душа в тази тъма? Нима нейната Орис е да чака вечно там дух освободител, изполинския ездач, яхнал Пегаси и конегрифони, зеляния футринни заривоин, който се спуща от лазура. Носен на двете си крила, ликуващия рицар на бъдещето. Нима вечно ще на празно изкуваното от лъчи копия на идеала. Нима тя е обречена да чува ужасена в гъстия мрак на безната приближаващите стъпки на злото, да съзира все поблизо до себе си под зловомната тиня неговата драконовска глава, разпенената му пъст, издуването и спадането на прешленовидното му виещо се тяло и грозните му нокти. Нима тя трябва да остане там, без лъч светлина, без надежда. Изоставена на приближаващото чудовище, облъхвана от дъха му, тръпнеща, разрушена, кършеща ръце, прикована навеки към скалата на нощта. Горе на Андромеда, чието голо тяло се белее в тъмнината. Едно, но къде е днес снега отлани. Две, трябва да отбележим обаче, че думата Мак означава на келтски син. Б. Три, свитки да ти излязат. Б. П. Трети. Плачещото и смеещото серго. Както се вижда, Аргото изобщо, не само аргото, съществуващо преди 400 години, но и днешното, е пропито от мрачна символика, която придава на всички думи думито печална, то заплашителна отсянка. В него се долавя отдавнашната дива горест на просеците от двора на чудесата, които се играели на карти с собствени особени колоди, някои от които са оцелели и до днес. Осморка с пътия, например представлява голямо дърво с 8 огромни листа на детелина, един вид фантастично олицетворение на гората. В подножието на дървото се вижда запарен огън, на който три зайчета пекат на шишловец, а на заден план, на друг огън, дими тенджера, из която се подава кучешка глава. Има ли нещо позловещо от това разплащане чрез рисунка върху колода карти през епохата, когато се изгаряли наклада контрабандистите и са варели в котли подправачите на фалшиви монети. Най-различните форми, в които се явява мисълта сред царството на Аргото, та дори и песента, и шегата, и заплахата се отличават с тази нотка на бесилие и потиснатост. Песните, чиито мелодии са се съхранили, са смирени и скръбни до сълзи. Крадецът сам се нарича Клет крадец и е винаги или подгонен заек, или бягаща мишка, или отлитаща птичка. Той почти не се осмелява да се оплаче, а си позволява само да въздиша. Един от тия стонове е достигнал до нас, j e n n t r a v 1. Всеки път, когато има време да мисли, укаяникът okay, съзнава колко е безсилен пред закона, колко е ничтожен пред обществото. Той се просва ничком, умолява, опитва се да събуди състрадание. Ясно е, че се чувствува виновен. Едва към средата на миналия век настъпи известна промяна. Затворническите песни и напевите на кръците взеха дързък и жизнерадостен тон. Жалният припев, М.А.Л.А.Ри, беше заменен с Л.А.Р.И.Ф.Л.А. През 18 век в почти всички песни на галерите, каторгите и затворите се долавя сатанинска, загадъчна веселост. Те се придружават от скоклив и писклив припев, от който сякаш блика фосфоресцираща светлина, като че ли блуждаещо огън, че се провиква в гората, свирейки на цафара. Емирла баби, Сюрлабабо. Емирлитон, Рибен, Рибет, Сюрлабаби, Емирлабабо, Емирлитон, Рибон, Рибо. Прерязвайки нечи гръклян в мазе или горски пущинак, престъпниците пееха този именно рефрен. Многозначителен признак. През 18 век вековната печал на потиснатите класи се разпръсва. Те започват да се смеят. Те усмиват и Всевишния бог, и Всесилния крал. Понеже по това време на трона е Людовик XV, те наричат краля на Франция, Маркис Палячо. Едва ли не им е весело? Някакво леко сияние се излъчва от тези окаяници, като че съвестта им е олекнала. Тези жалки племена на мрака не са вече само отчаяно смели в делата си, но дразновено безгрижни в мислите си. Оказание, че почват да губят съзнанието за виновност, защото чувствуват известна опора у емислителите и мечтателите, макар и да не я съзнават напълно. Оказание, че кражбата и разбойничеството проникват дори в доктрините и в сеофизмите като по този начин престават да бъдат така противни за сметка на доктрините и салфизмите. Указание най сетне стига само да не възникне нещо непредвидено, за удивителен предстоящ разцвет на отвъргнатите. Нека се спрем за миг. Кого обвиняваме? 18 век. Философията му? Не, естествено. Делото на 18 век е положително и ползотворно. Енциклопедистите на с Дидро, Физиократите на Челос Тюрго, философите на Челос Волтер, утопистите на Челос Русо са четири свещени легиона. На тях се дължи огромният напредък на човечеството към светлината. Те са четирите предни отряда на човешкия род, водещи го към четирите главни точки на прогреса. Дидро към прекрасното, Тюрго към полезното, Волтер към истинното, Русо към справедливото. Но редом с тези философи или в подножието им процъфтяваха софистите, отровни превели, Примесени с полезните растения, бучиниш в девствен лес. Докато палач гореше на централното стълбище на съдебната палата, великите освободителни произведения на века, незначителни, забравени днес писатели издаваха с кралски привилегии и невероятно разложителни брошури, поглъщани жадно от низвергнатите. Някои от тия издания, излезли под покровителството на Едико и си принц, забавна подробност, все още се намират в поверителната библиотека. Тези неизвестни, но многозначителни факти оставаха незабележими на повърхността. Понякога неизяснеността на даден факт крия опасност. Той е останал неизяснен, защото е подмолен. От всички подобни писатели Рестив Дюла Брютон из Дълба може би най-пак подземна галерия в народните низини. Тази дейност, характерна за цяла Европа, нанесе най-големи поражения в Германия. В Германия в течение на известен период от време, описан от Шилер в широко известната му драма «Разбойници», Кражбата и разбойничеството си бяха присвоили правото на протест срещу собствеността и труда. Те бяха възприели някои елементарни, благовидни, но измамни идеи, привидно справедливи, но в действителност безпочвени, прикриваха се и, кажи речи, се загубваха зад тях, приемайки отвлечено название и превръщайки се в теория, като по този начин проникваха безнаказано сред трудолюбивите страдащи, но почтени народни слоеве, без знанието на неблагоразумните химици, които бяха приготвили микстурата. Без знанието дори на самите народни маси, които я поглъщаха. Всеки път, когато възникне подобно явление, то крие сериозна опасност. Страданието поражда гняв. И докато благодействуващите класи се самозалъгват или спят, което и в двата случая е равносилно на затваряне на очите, някой обурчен или озлобен ум, размишляващ в уединение, запалва факела на омразата на потиснатите класи и те почват да разглеждат обществото. Страшно изследване, пропито с ненавист. От него проистичат при нещасно стечение на обстоятелствата, ужасните сетресения, носещи някога името жекерии, в сравнение с тях чисто политическите вълнения са детски игри. Жакериите не са вече борба на потиснатия срещу потисника, но бунт на нуждаещия се срещу благоденствуващия. Тогава всичко рухва. Жакериите приличат на народни трусове. Тази именно опасност, надвиснала може би над Европа към края на 18 век. Беше пресечена от френската революция, неоценим акт на човешка честност. Френската революция, която не е нищо друго, а въоръженият смеч идеал, се изправи с целия си ръст и с едно внезапно движение затвори рязко вратата на злото и разтвори дверите на доброто. Тя изясни проблемите, провъзгласи истината, разчисти язмите, за здрави века, овенча с власт народа. Можем да кажем, че тя сътвори за втори път човека, като му даде втора душа, правото. 19 век наследи делото и кратко и се възползва от него. Днес обществената катастрофа, за която преди малко споменахме, е направо невъзможна. Слепец е, който се бои от нея. Наивник е този, който я предрича. Революцията е ваксина против жакерията. Благодарение на революцията социалните условия се измениха. Кръвта ни се очисти от бацилите на феодализма и монархията. Конституцията ни се отърси от средновековието. Мина времето, когато изригваше внезапно страхотно брожение в недрата на обществото, когато под краката ни нещо пробягваше с глух обучене в мрака, когато по повърхността на цивилизацията се появяваха картичини, когато почвата се пропукваше, когато сводът на пещерите се раззинваше и внезапно из почвата се подаваха чудовищни глави. Революционното чувство е нравствено по своята същност. Развивайки съзнанието за правото, то развива и съзнанието за дълг. Личната свобода е общовалиден закон. Тя свършва там, където почва свободата на другия според прекрасното определение на Рубеспиер. От 89-та година на сам народът прераства в някаква възвишена личност. Съзнавайки своето право, всеки бедняк е обрян поне от един лъч. Гладуващият слуша гласа на почте на Франция. Достоинството на гражданина е неговата вътрешна броня. Свободният човек има будна съвест. Гласуващият гражданин упражнява власт. От там и неподкупността. Оттам и провалянето на корисните домогвания. Оттам и героично сведените пред съблазните очи. Революционното заздравяване е такова, че в дните на свободата, 14 юли или 10 август, няма вече паплач. Първият повик на просветените и нравствено пораснани народни тълпи е смърт на кръците, прогресът е почтен. Идеалът и стремежът към недостижимото не бъркат и с хорските джобове кой охраняваше в 1848 година фургоните със съкровищата на Тюйлери. Вехтошарите от предградието Сент-Антуан, парцаните стояха на стража пред богатствата. Честността придаде блясък на дриплевците. В тези фургони, в набързо затворените или дори открехнати съндъци се намираше сред стотици ослепителни касетки за скъпоценности и старата френска корона, цялата от диаманти, с царствения брилянт по средата. Регента, който струваше 30 милиона. Босоногите охраняваха короната. Следователно няма вече жекерии. Моите съболезнования към хитреците. Ведно с жекерията изчезна и старият страх, който упражни за последен път въздействието си и не може вече да бъде използван в политиката. Главната пружина на червения призрак е страшена. Това е известно сега всеки му. Плашилото не е вече страшно. Птичките свикнаха с чучелото, чайките кацат по него, буржуата го вземат на подбив. Едно, непонятно ми е как Бог, бащата на хората, може да изтезава децата и внуците си и как може да чува, без да страда, техните вопли, бъ, четвърти, две задължения, бдителност и надежда. Разпръсната ли е всяка социална опасност при това положение? Естествено не. Жакерията е свършено. В това отношение обществото може да бъде спокойно, не го застрашава прилив на кръв в мозъка, но то трябва да обърне внимание на дишането си. Опасността от апоплексия е избягната, но охтиката будебне. Обществената охтика, която носи името нищета. Умира се и от болест, която подкопава отвътре здравето, а не само от мълния носен удар. Неуморно ще повтаряме, първият братски дълг, нека отзивчилите сърца да помнят това. Първата неотложна политическа необходимост, нека себелюбците не забравят това, е да помислим преди всичко за страдащите и нуждаещите се, да ги облегчим, да им дадем чист въздух да ги просветим, да ги оградим с обич, да разширим хоризонта им, да им отворим щедро вратите на образованието, да им даваме винаги пример на трудолюбие и никога пример на лентяйство, да наманим тежеста на личното бреме, като разясним смисъла на общата цел, да ограничим бедността, без да ограничаваме богатството, да създадем обширно поле за обществена и народна дейност, да имаме подобно на Брияре ръце, които да протегнем на всички страни към сломените и немощните, да употребим колективната мощ за великата задача, да открием работилници за всички ръце, училища за всички способности, лаборатории за всички умове, да увеличим надниците, да намалим тежката работа, да уравновесим дебита и кредита, т.е. възнаграждението да съответствува на вложеното усилие, а задоволяването, на нуждите. Или с други думи, да извлечем от социалната система повече светлина и благоденствие за невежите и страдащите. И защо да не признаем, всичко това е само началото. Истинският проблем е следният, трудът не може да бъде закон, ако не бъде право. Няма да се спираме по-обстойно на този въпрос, защото не тук му е мястото. Ако природата се нарича провидение, обществото би трябвало да се нарича предвидливост. Интелектуалният и нравствен растеж е не по-малко необходим от подобрението на материалните условия. Знанието е снабдяване с припаси за път, мисленето е първа необходимост, истината е храна, подобно на пшеницата. Изгладнелият за наука и мъдрост ум отслабва. Както жалим стомасите, трябва да жалим и умовете, които не приемат храна. Има по-покъртителна гледка от загиваща поради липса на хляб плът, това е умираща поради липса на светлина душа. Целият прогрес е насочен към разрешението на този проблем. Ще настане ден на радостно изумление. Понеже човешкият род постоянно се издига, дълбоките му слоеве естествено ще изплуват над несретата. Нищетата ще се заличи от само себе си ведно с покачването на равнището. Това разрешение е благословено, грешка би било да се съмняваме в него. Миналото, вярно, е все още силно в настоящия час. То отново се съвзема. Удивително е това подмладяване на един труп. То крачи, то се приближава. Изглежда победител. Този покойник е завоевател. Идва с войните си, суеверията, шпагата си, деспотизма, съзнамето си, невежеството. От известно време на сам печели сражение след сражение. То напредва, заплашва, хирисе, се, той е пред вратите ни. Но нека не се отчаиваме. Да продадем полето, на което е проснал шатрите си ханибал. От какво можем да се страхуваме, щом вярваме? Както реките не текат в обратна посока, така и идеите вървят само напред. Нека тези, които не желаят бъдещето, се замислят над тази истина. Казвайки, не, на прогреса, те осъждат не бъдещето, а себе си. Те се обричат на невярна борест. Самозаразяват се с миналото. Съществува само един начин да се отречеш от утрешния ден, като умреш, а ние не желаем смърта. Бихме искали тялото да умре колкото може по-късно, а душата, никога. Да, загадката ще бъде разкрита, Сефинксът ще проговори, проблемът ще намери разрешение. Да, ликът на народа, екипиран през 18 век, ще бъде завършен през 19. Безумец е този, който би се усъмнил в това. Бъдещият разцвет, близкият разцвет на световното благоденствие е предопределено от небето явление. Необозрими общи пориви направляват човешките дела и възцаряват след известно време в тях логика, равновесие, справедливост. Човечеството поражда сила, съставена от земни и небесни елементи, които го направляват. Тази сила е чудотворна. За нея не представляват никаква трудност, нито невероятните развръзки, нито необикновените перипетии. Подпомогната от науката, която е дело на човека, и на случая дело на някой друг, тя малко се стряска от противоречията в постановката на проблемите, които изглеждат неразрешими за простосмъртните. Тя умее еднакво ловко да даде разрешение, съпоставяйки идеите. Както и да извлече поука, съпоставяйки фактите, можем да очакваме всичко от тази невнятна сила на прогреса, която в един прекрасен ден среща изтока и запада в дъното на една гробница и заставя имамите да беседват с Наполеон във вътрешността на огромната пирамида. А между това величественият поход на умовете не познава никакъв престой, никакво колебание, никакво спиране по своя път напред. Социалната философия е преди всичко наука за мира. Нейната цел и необходимата последица от усилията и кратко е оталожването на бурните страсти чрез изучаване на антагонизмите. Тя проучва, изследва, анализира. После отново се единява. Тя върви по пътя на откисляването, като постоянно отстраняване на листа. Неведнъж човешкото общество е било опустошавано от налетял над хората яростен ураган. Историята изобилство възкрушения на народи и империи. Нрави, закони. Религии и изведнъж неведомото, ураганът, минава един прекрасен ден и помита всичко. Цивилизациите на Индия, Халдея, Персия, Асирия, Египет изчезнаха една след друга. Защо? Не знаем, кои са причините за тези бедствия. Нямаме представа. Можеха ли да се спасят тези общества? Имат ли и те известна вина за гибелта си? На някакъв съдбоносен порок ли са се били отдали? който ги е унищожил, доколко тази ужасна смърт на цели нации и раси е равностойна на самоубийство. Въпроси без отговор. Мрак покрива тези обречени цивилизации. Пропущали се вода, щом са потънали. Не можем да кажем нищо друго. И съзерцаваме дълбоко изумени дълбините на морето, което носи името минало, зад неговите огромни вълни, вековете, потъват грамадни кораби, Вавилон, Ниневия, Тир, Тива, Рим, гонени от страшното дихание, изтръгващо се от емного тъма. Там всичко тъне в мрак, докато тук, край нас, е светло. Ние не познаваме борестите на древните цивилизации, но познаваме недъзите на нашата. Имаме право да осветим всичките и кратко кътчета. Възхищаваме се на красотите и кратко и разголваме уродливостите и кратко. Ако изпитва някъде болка, проучваме болното място и след като установиме естеството на страданието, намираме лекарството, издирвайки причината. Нашата цивилизация, дело на 20 века, е едновременно урод и чудо. Заслужава си да бъде спасена. И ще бъде. Няма да е малко дори, ако поне я облегчим. Още по-голяма заслуга ще имаме, ако я залеем със светлина. Всички трудове на новата социална философия трябва да бъдат насочени към тази цел. Емислителят има днес велик дълг, да прегледа и да преслуша цивилизацията. Пак повтаряме, подобен преглед е насърчителен. И ние искаме да приключим именно с насърчителен призив тези страници, мрачен антракт, скръбна драма. Под тленността на обществените форми се чувствува безсмъртието на самото човечество. Земното кълбо не е застрашено от смърт само защото туктаме по тялото му има рани, кратери, и вишей, серни изпарения. То не е застрашено от смърт само защото някой вулкан се пуква като цирей и изхвърля гнойта си. Болестите на народа не убиват човека. И все пак, ако някой наблюдава обществената клиника, той поплаща се ги стоги с съкрушено глава. И най-силните, и най-състрадателните, и най-разумните изпадат понякога в отчаяние. Ще дойде ли бъдещето? Пред толкова страшната изглежда, че подобен въпрос е оправдан. Зловеща очна ставка на егоистите и клетниците. У егоистите, предразсъдаци, заслепление, причинено от охолното възпитание, растяща алчност, последица на опиянението, главозамайване от благополучието, което поражда глухота, страх от страданията, която стига у някой до отвращение към страдащите, безпощадно самозадоволство на личното аз, което се е раздуло до такава степен, че е задръстило душата. Оклетниците, изострена жажда, завист, ненавист при вида на хорските наслаждения, неукротим порив на човека звяр към удовлетворение на нуждите му, изпълнени смъгла и печал сърца, обреченост, позорно и простодушно невежество. Трябва ли все още да устремяваме взор към небесната вис? Дали светлата точка, която различаваме там горе, не подлежи на угасване? Страшно е да видиш идеала си потънал така далеч в небесните дълбини, маничък, осъмотен, едва доловим. Блещокъщ, сред обкръжилите го отвред черни заплашителни ми, сгъстени в плътен обрач около него. И все пак той е вън от опасност, също както попадналата в паста на облаците звездица. Книга 8. Радости и горести. Ай, безоблачно щастие. Читателят е разбрал навярно, че след като позна през решетката обитателката на улица Плюме, Епонин най-напред отстрани злодеите от дома, където я беше изпратила Маньон, а после заведе там Мариус. След няколко дни, Прекаран и взех лас пред решетъчната ограда, увлечен от силата, която тласка желязото към магнита и влюбения към камъните, от които е съзидан домът на любимата. Мариус най-сетне се беше вмъкнал в градината на Козет, както Ромео беше влязъл в градината на Жолиета. Това му се бе удало по отколкото на Ромео. Ромео трябваше да се покатери през висока стена, докато за Мариус бе достатъчно само да изкърти една пречка от старата решетка, която се клатеше в ръждясалото си гнездо подобно старчески зъб. Мариус беше тънък и се провря лесно. По улицата не се мяркаше никога никой, освен това Мариус се вмъкваше в градината само нощем, затова той не се излагаше на опасността да го видят. От благословеното и свято мигновение, когато целувката свърза душите им, Мариус идваше всяка вечер. Ако през този период от живота си козет се беше влюбила в недобросъвестен и разпуснат младеж, тя щеше да пропадне. Съществуват щедри природи, които се отдават напълно. Козец падаше към тях, щедростта на жената се проявява в нейната отстъпчивост. Когато любовта се издигне до непостижима висота, тя се съчетава с неземното заслепление на свенливостта, но на какви опасности се излагате, великодушни женски души? Често вие отдавате сърцето си, а ние вземаме само тялото ви. Отблъсваме сърцето ви и вие трепетно се взирате в него сред мрака. Любовта не познава половинчати положения. Тя или погубва, или спасява. Цялата човешка съдба е изразена в тази дилема. Никоя орисница не я поставя по неуморимо от любовта. Ако не е смърт, любовта е живот, люлка, но може да се окаже и гроб. Едно и също чувство в човешкото сърце казва, да или не. От всички божествени творения човешкото сърце е източник на най-много светлина, но, уви, и на най-много мрак, Бог бе пожелал Козе да срещне спасителната любов. През целия месец май на 1832 година, всяка нощ в дивата занемарена градина, под все по-охънните и по-гъсти храсти, две същества, изтъкани от неимоверна целомадреност и невинност, преливаха в неземно блаженство, посродни с ангелите, отколкото с хората, чисти, благородни, опиянени и рикуващи, те излъчваха сияние един за друг в мрака. На козет се струваше, че челото на Мариус е увенчано, а Мариус от своя страна виждаше козет обкръжена от ореол. Те се докосваха, гледаха се, държаха се за ръце, притискаха се един до друг, но запазваха помежду си известен предел и никога не го престъпваха. Не че го тачеха, а просто не го познаваха. Мариус чувствуваше една преграда, чистотата на козет, а тя чувствуваше една опора, честността на Мариус. Първата им целувка беше последна. От тогава на сам Мариус си позволяваше само да докосва с ръката и кратко, шалчето и кратко или някоя кадрица от косите и кратко, козет беше за него ухание, а не жена. Той я вдъхваше. Тя нищо не отказваше, но той нищо не искаше. Козет сияеше от щастие, той беше задоволен. Живееха в това чаровно състояние, което би могло да се нарече взаимно душевно заслепление. Първа дивно красива безплътна преградка на две девствени същества. Два ребеда, срещнали се на юнгфрау. В този час на любовта, когато чувствеността е замлъкнала напълно под всемогъщото обаяние на душевната наслада, Чистият и непорочен Мариус по-скоро би бил готов да се отбие при някоя уличница, отколкото да повдигне до роклята роклята на козет. Веднъж при пълнолуние тя се наведе да вземе нещо от земята, блузата и кратко се полуотвори и разкри малко шията и кратко, Мариус извърна очи. Какво ставаше между тези двама млади хора? Нищо. Те се обожаваха. Нощем, докато стояха в градината, тя се превръщаше в тяхно свещено и удушевено обежище. Светята край тях разтваряха широко чашките си и ги облъхваха стамян, а те от своя страна разтваряха широко душите си и ги извиваха над светята. Буйната, селасна растителност тръпнеше, преливаща от сокове, опиянена, около двете невинни създания, чието любовни думи смущаваха дърветата. Какво представляваха тези думи? Нежен полах. Но този полах беше напълно достатъчен, за да смути и развълнува природата. Ако прочетете в някоя книга подобни разговори, предназначени да бъдат отнесени и пръснати като дим от зефира, който разклаща листата, мъчно бихте доловили тяхната магическа мощ. Отделете от шепота на двамата влюбени мелодията, която се лее от душата им и ги съпровожда като лира, и ще остане само дим. Ще кажете, нима е възможно. Само това ли? Да, само това, детинщини, изтъркани истини, звънлив смях защяло и нещало, празни приказки, глупости и все пак всъщност най-възвишеното и най дълбокото нещо в света. Единствените слова, които си заслужава да слушаш и да казваш. Човекът, който никога не е слушал или никога не е произнасял подобни глупости и празни приказки, е тъп и жестокосърдечен. Козет казваше на Мариус. Знаеш ли, в техните отношения се беше появило интимното «ти», Независимо от неземната им непорочност, без самите да могат да кажат как бе станало това. Знаеш ли? Аз се казвам Ефразия. Ефразия ли? Не може да бъде, ти се казваш Козет. О, Козет е само едно грозно име, което се ми дали, когато съм била малка. Истинското ми име е Ефразия. Нима не ти харесва. Да, но и Козет не е лошо. Нима предпочиташ Козет пред Ефразия? Хама да, тогава и аз го предпочитам. Вярно, козете много хубаво име. Наричайме така. И усмивката, която придружаваше този диалог, го превръщаше в идилия, достойна за райска горичка. Друг път тя го погледна втренчено и възкликна. Господине, вие сте прекрасен, вие сте хубав, вие сте находчив, никак не сте глупав, сигурно сте по-начетен от мене, но по едно нещо аз безспорно ви превъзхождам, обичам те. А Мариус, на седмото небе, си въобразяваше, че слуша строфа, изпята от звезда, или пък тя го потупваше лекичко по гърба, когато той се изкашляше, и му казваше, «Не кашляйте, господине! Не искам да се кашля без мое разрешение! Много грозно е да кашляте и да ме тревожите! Искам да си здрав, защото, ако не си здрав, ще бъда много нещастна! Какво ще стане тогава с мене?» И тези нейни думи бяха просто божествени. Веднъж Мариус каза на козет. Представи си, по едно време мислех, че се казваш Юрсил. И двамата се смяха цялата вечер на това. По време на друг техен разговор, той възкликна. О, веднъж в люксембургската градина ми идеше да доубия един инвалид. Но той изведнъж млъкна и не се доизказа. Би трябвало да разкаже на козет за ртияра и кратко, а това му се струваше невъзможно. Приближил се беше до непознат бряг, плата пред който неговата безгранична безплътна любов отстъпваше с някаква свещена боязъм. Марио си представяше живота с Козет просто така, без каквото и да било друго, да идва всяка вечер на улица Плюме, да отмества старата услужлива пречка на градинската решетка, да сядат двамата един до друг на пейката, да гледат през клоните на дърветата как се запалва постепенно звездният свод. Докато гънката при коляното на панталона му леко докосва широката рокля на Козет, Да гани върха на пръстите и кратко, да и кратко шепнена: "Ти, да вдъхват един след друг уханието на едно и също цвете", и така до края на живота им, безконечно. През това време над главите им минаваха облаци. Когато духне вятър, той отнася полесно човешките мечти отколкото небесните облаци. Естествено тази непорочна, едва ли не сурова любов не минаваше без ухажвания. Да се казват комплименти, на любимата, е първата форма на ласките, плахо изпробване на дързостта. Комплиментът е все едно целувка през вуал. Чувствеността, макар и затаяна, извиква сладостна тръпка. Сърцето отбягва чувствеността, за да може да обича по-хубаво. Безплътното охажване на Мариус беше, така да се каже, лазурно. Когато птичките витаят високо при ангелите, навярно чуват подобни думи. Макар че Мариус вплиташе в тях всичко жизнено, човешко и положително, на което беше годен. Думи, които се шепнат под звездния покров, преди да се кажат под спалния балдахин. Лирично извияние, смесица от уда и сонет, мили хипербори на влюбено бубукане, всички изтънчености на обожанието, събрани в букет, излъчващ нежен, неземен аромат, дивно чуруликане на сърце към друго сърце. О, шепнеше Мариус, колко си красива! Не смея да те гледам! Мога само да ти се любовам. Ти си истинска грация. Не зная какво ми става. Ръбът на роклята ти, под който се подава върхът на обувката ти, ме смущава. Озарява ме пленителна светлина, когато надзърна в мислите ти. Ти разсъждаваш удивително умно. Понякога ми се струва, че си блян. Говори, аз те слушам, възхищавам се от тебе. О, козет! Колко невероятно и чаровно е това, което изживявам. Аз наистина съм загубил ума си. Прекрасна сте, госпожице. Изучавам кръчетата ти под микроскоп, а душата ти с телескоп. А козето отвръщаше. Обичам те малко повече, отколкото те обичах през деня. Въпросите и отговорите в техния диалог се редуваха безразборно, свеждайки се неизменно и единодушно до любовта, както на електризираните фигурки от бъз се устремяват винаги към металическия гвозда и в средата. Цялото същество на Козет беше изтъкано от наивност, простодушие, искренност, невинност, чистота, сияйност. Тя сякаш излъчваше светлина. Видът и кратко будеше представа за април, за ранна зора. В очите и кратко блестеше роса. Козет беше като че ли оплътнена утринна светлина, приела формата на жена. Съвсем естествено беше лудо влюбеният в нея Мариус да и кратко се възхищава. Истината е обаче, че тази маничка пансионерка, свежо извюпена от манастира, разговаряше с тънка проницателност и проявяваше понякога много верен усет. Бъбрейки, тя всъщност разговаряше сериозно. Не се лъжеше в нищо и преценките и кратко бяха правилни. Жената чувствува и говори с нежната находчивост на сърцето си, което е непогрешимо. Никой по-добре от нея не умее да казвате и нежни и същевременно тъй задълбочени думи. Нежност и дълбочина – това е характерно за всяка жена. Нима небето не се отличава с същото. Двамата изпитваха такава пълнота, че час по час изпадаха в умиление и очите им се наливаха със сълзи. Всяка смазана калинка, всяко паднало от гнездото перце, всяко скършено клонче от шипка ги затрогваше и тяхното опоение, пропито лека тъга, като че жадуваше да се излее в сълзи. Често най-непогрешимият признак за любов е тази едва ли не непоносима по Но с това. Тези противоречия със старят треските смени на настроения в любовта, те дреговолно избухваха в смях и се смееха така свободно и непринудено, че понякога приличаха на две момчета. Обаче будната природа дебне, без опиянените от целомъдрия сърца да се досетят за това. Тя е там със своята груба върховна цел. И колкото и невинни да са душите, в най-чистите срещи насаме се долавя пленителната и тайствена тънка разлика, която разграничава двама влюбени от двама приятели. Козет и Мариус се обожаваха, а в това време вечната и неизменната вселена продължава да съществува. Хората се обичат, усмихват се, закачат се, уж се цупят само с устни, преплитат пръсти, говорят сина, ти, това не пречи на вечността. Двама влюбени се скриват в вечерния здрач, в невидимото, ведно с птиците и розите, те се обаиват един друг в мрака, гледайки се направо със сърцата си, те шепнат, те чуруликат. А в същото време без е изпълнен с безспирно люшкащи се светила. Втори, шеметът на пълното щастие. Те живееха в някакъв унес, замаяни от щастие. Нямаха представа за холерата, която през този месец бушуваше в Париж. Бяха си доверили взаимно всичко, но това всичко се свеждаше, кажи речи, до имената им. Мариус беше казал на козет, че е сирак, че се казва Мариус Пон Мерси, че е адвокат, че се издържа като пише статии за издателствата, че баща му е бил полковник и герой, че е скаран с богатия си дядо. Беше и кратко споменал също, че е барон. Но това обстоятелство не направи никакво впечатление на Козет. Мариус барон. Това не стигна до съзнанието и кратко. Тя не разбираше значението на тази дума. Мариус си беше Мариус. И тя от своя страна му беше доверила че е била възпитана в манастира Малкия Пикпюс, че нейната майка също е умряла, че баща и кратко се казва в Фошлёван, че е извънредно добър, че дава милостиня на бедните. Но сам той живее бедно и се лишава от всичко, макар че задоволява напълно нея самата. Странно нещо, тази своего рода симфония, след която живееше Мариус, откакто се виждаше с козет, беше обвила в мъгла миналото, дори и най-неотдавнашното минало, и то беше станало така смътно и далечно за него че разказът на козет го задоволи изцяло. И не му мина да я заговори за нощното приключение в плевника горбо, за тенардие, за обгарянето на баща и кратко, за странното му държане и още по странното му бягство. Мариус мигновено беше забравил всичко това. Той дори не помнеше вечер какво е правил сутринта, дали е обядвал, с кого е говорил. В ушите му звучеше песен, която го правеше глух за всяка друга мисъл, той живееше истински само в часовете, когато виждаше козет. А тогава, понеже се чувствуваше на небето, той най-естествено забравяше земята. Примрели от него, те носеха неясното бреме на безплътните наслаждения. Така живеят сумнамбурите, които се наричат влюбени. Ови! Кой не е изпитвал всичко това? Защо настъпва час, когато човек напуска лазурната вис, и защо след това продължава да живее още? Любовта замества почти изцяло мисленето. Любовта е пламенна забрава на всичко останало. Търсете, ако си нямате работа, логика в страстта, както в небесния механизъм липсва правилна геометрична фигура, така и в човешкото сърце няма строга логическа последователност. За Козет и Мариус не съществуваше нищо извън Козет и Мариус. Светът около тях се беше като че ли проданил в някаква бездна. Те изживяваха незаменими мигове. Нищо пред тях, нищо зад тях. Мариус почти не си спомняше, че козете има баща. Заслеплението му бе заличило всички спомени. За какво впрочем разговаряха двамата влюбени. Както видяхме, за цветята, за лястовичките, за залязващото слънце, за изгряващата луна, за всички тия толкова съществени неща. Те си бяха казали всичко и всъщност нищо. Всичкото за влюбените е нищо. Какъв смисъл имаше да говорят за бащата, за действителността, за онзи вертеп, за злодеите, за неотдавнашното приключение? Мариус вече не беше напълно уверен, че действително е изживял този кошмар. Двамата бяха заедно, обожаваха се, само това беше важно. Всичко останало не съществуваше. Може би, когато се стигне до рая, адът зад нас неминуемо изчезва. Дали действително сме видели демони? Има ли изобщо демони? Изпитвали ли сме някога ужас? Страдали ли сме? Не помним вече. Розова мъгла се стеле над всичко това. Така тези две същества живееха на недостижима висота, това се среща в природата, колкото и невероятно да изглежда. Те не бяха нито в надира, нито в зенита, а между човека и ангела, над тинята, под ефира, самия облак. Почти безплътни, превърнати само във възторжени духове, премного възвишени, за да се движат по земята, но все още достатъчно обременени от човешката си природа, за да литнат в лазура, плаващи като атоми, които те първа ще се отаят. Те живеят привидно извън съдбата, чужди за отъпканата бръзда. Вчера, днес, утре, очаровани, примрели от блаженство, витаещи, понякога така леки, че се готови да литнат в безкрая. Те спяха будни, лелеяни от своя блям. О, дивен унес на идеализираната действителност! Понякога, колкото и да беше хубава козет, Мариус затваряше очи пред нея. Най-добре се гледа душата, когато очите са затворени. Мариус и Козет не се питаха къде ще ги отведе тази любов. Те се гледаха, като че ли вече са стигнали желаната цел. Колко е глупаво, когато хората искат непременно любовта да ги отведе някъде. Трети, първи сенки. Жан Валжан не подозираше нищо. Не толкова мечтателна като Мариус, Козет беше весела и това беше достатъчно на Жан Вължан, за да се чувства щастлив. Мислите, нежните вълнения, образът на Мариус, който неотлъчно изпълваше душата и кратко, не помрачаваха изключителната чистота на нейното детствено, усмихнато лице. Тя беше на възраст, когато девойката носи любовта си, както ангелът носи лирията. И тъй, Жан Вължан беше спокоен. Освен това, когато двама влюбени се разбират, всичко останало се развива отлично, Нежеланото трето лице, което би могло да смути любовта им, обикновено остава в пълно неведение благодарение на минимален брой предпазни мерки, винаги едни и същи за всички влюбени. Така например Козет никога не възразяваше на Жан Вължан. Той пожелаваше да се разходят. Добре, татенце. Искаше да си останат вкъщи. Още по-добре. Да прекара вечерта с Козет. Тя изглеждаше очарована. Понеже той винаги си отиваше в 10 часа вечерта, в подобни случаи Мариус се вмъкваше в градината по-късно, чак когато чуеше, че козет отваря вратата към площадката. Естествено денем Мариус никога не се мяркаше към тях. Жан Вължан беше дори забравил за съществуването му. Една сутрин само той каза изненадан на Козет. Чудно! Изцапала си се с нещо бяло на гърба. Предната вечер в пристъп на възторг Мариус беше притиснал буйно козет и тя се бе опряла до стената. Старицата Тусен, която си легаше рано, гледаше само да заспи по-скоро, след като свършеше работата си, и не забелязваше нищо, също както Жан Вължан. Мариус никога не стъпваше в къщата. Когато се срещнеха, двамата се спотаяваха в чупката до площадката, за да не може да ги видят или чуят от улицата, настаняваха се там и често се задоволяваха. Вместо да разговарят, да си стискат ръцете, впили поглед в надвисналите над тях клони. В подобни мигове можеше да падне гръм на 30 крачки от тях, без те да го усетят, така дълбоко замечтаността на единия се предаваше и заразяваше другия. Ефирна чистота. Снежнобели часове, винаги почти еднакви. Подобна любов напомня нис от лилии или от гълъбови пера. Цялата градина ги делеше от улицата. При всяко свое излизане или влизане Мариус нагласеше грижливо пречката на решетката, за да не личи, че е откъртена. Той си отиваше обикновено към 12 часа и се прибираше при Курфейрак. Курфейрак споделяше с Баорел. Можеш ли да си представиш? Мариус се прибира сега чак в един часа след полунощ. Какво да ти кажа? Отвръщаше Боорел. Да те пази Бог от тиха вода. Понякога Курфейрак скръстваше ръце. Придаваше си сериозно изражение и заявяваше на Мариус. Вие вървите по лош път, млади Момко. Практичен по природа, Корфейрак гледаше неблагосклонно озареното, сякаш от отблясък на невидим рай лице на Мариус. Той не обичаше такива необикновени изживявания. Те го дразнеха и той неведнъж подканваше Мариус да се върне към действителността. Една сутрин му държа следното напътствено слово. Драги мой, сега ми изглеждаш като човек, който се намира на Луната, в царството на бляновете. В областта на самоизмамите, със са столица Сапунен Мехур. Хайде, бъди така добър, кажи ми името и кратко. Но нищо не беше в състояние да накара Мариус да проговори. По-скоро биха могли да му изтръгнат ноктите, отколкото една от двете свещени срички, съставляващи вълшебното име Козет. Истинската любов е лъчезарна като зора и безмълвна като гроб. Но Курфейрак забелязваше една промяна в Мариус, сега неговото безмълвие беше израз на блаженство. През този сладостен месец май Мариус и Козет изпитаха неповторимото щастие. Да се скарат и да си заговорят на «Вие» само за да се обърнат след малко на «Ти» един към друг с още по-голяма наслада. Да говорят надълго и с най-големи подробности за хора, от които ни най-малко не се интересуват. Ново доказателство, че в пленителната опера, която носи името любов, либретото е без каквото и да било значение. За Мариус, да слуша Козетините приказки за дрехите и кратко. За Козът да слуша е Мариусовите приказки за политика. Да се вслушват допрели колене, в тропоренето на колите по улица Вавилон. Да съзерцават една и съща планета в небесната шир или една и съща светулка в тревата. Да мълчат заедно, по-голяма сладост от разговорите. И тъна, все в същия дух, но се появиха усложнения. Една вечер Мариус вървеше по булеварда на инвалидите, отивайки на среща. Той крачеше обикновено с наведена глава. Тък му когато завиваше по улица Плюме, Чунечи и глас съвсем близо до себе си. Добър вечер, господин Мариус, вдигна глава и познае Понин. Тази среща му оказа странно въздействие. Откакто девойката го беше завела на улица Плюме, той нито веднъж не се беше сетил за нея, не беше я виждал и напълно я беше забравил. Можеше да и кратко бъде само признателен, защото дължеше на нея сегашното си щастие, но все пак изпита неприятно чувство, като я видя. Погрешно е да се мисли, че щастливата и непорочна любов довежда човека до състояние на навствено съвършенство. Тя го довежда чисто и просто, и ние сами установихме това, до забрава. В това състояние човек не се сеща да проявява злост, но също и не се сеща да проявява и добросърдечие. Признателност, дълг, важни и досадни спомени, се пръсват. По всяко друго време Мариус би се държал иначе Сепонин. Погълнат от козет той не си даде дори съвсем ясно сметка, че Епонин се нарича Епонин Тенардие, че носи име, вписано в бащиното му завещание, име, за което няколко месеца по-рано би се пожертвувал възторжено. Показваме Мариус такъв, какъвто си беше. Дори споменът за неговия баща бледнееше в душата му пред блясъка на любовта, той възкликна леко смутен. А, вие ли сте, Епонин? Защо ми говорите на «вие»? Да не би да съм сторила нещо. Не, отвърна той. Естествено Мариус нямаше нищо против нея. Напротив. Чувствуваше обаче, че не може да се държи иначе и че свет като говори на «ти» с козет», може да се обърне само на «вие» към Епонин. Понеже той не казваше нищо, тя възкликна «я кажете», но гласът и кратко пресекна. Като че ли това създание, някога така безгрижно и дръско, не можеше да намери подходящите думи. Епонин се опита да се усмихне, но не успя. Е, поде отново тя. После млъкна пак и остана с наведени очи. Лека нощ, господин Мариус, каза тя внезапно и се отдалечи. Четвърти. Кап, значи на английски, движа се, а на арго, лая. На другия ден беше 3 юни, 3 юни 1832 година, дата, която трябва да отбележим поради сериозните събития, надвиснали в тази епоха над Париж като градоносни облаци. Нощта се спускаше и Мариус вървеше по същия път, както предната вечер, изпълнен със същите мисли и същото очарование. Той забеляза между дърветата на булеварда, че Епонин идва срещу него. Два дни поред, наистина, това беше вече прекалено. Той се обърна рязко, напусна булеварда, тръгна в обратна посока, и отиде на улица Плюме през улица Мюсю Рюпренс. Това принуди Епонин да го проследи чак до улица Плюме, нещо, което досега не беше правила. Досега тя се беше задоволявала да го зърне, когато той минава по булеварда, без дори да се опита да го спре. Само предната вечер се беше опитала да го заговори. Епонин го проследи, без той да забележи. Видя го как отмести пречката и се промъкна в градината. Охо! Той влизал в къщата, каза си тя. После приближи до решетката, опипа една след друга пречките и лесно намери тази, която бе отместил Мариус. Само такива да ги нямаме. Прошепна полубласно и мрачно девойката. После седна на оградата, до изкъртената пречка, като че ли я охраняваше. Това беше точно мястото, където решетката се допираше до съседната стена. Там имаше тъмно ъгълче, в което Епонин оставаше скрита за минувачите. Тя стоя така повече от час, без да помръдне от мястото си и без да смее да си поеме дъх, в плен на мислите си. Към 10 часа вечерта един от редките минувачи по улица Плюме, стар закъснял буржуа, който пресичаше бързо това безлюдно място, ползуващо се с лоша слава. Мина край решетката на градината и като стигна до чупката при стената, чу нечи и задавен, заплашителен глас, който промолви. Не ми е чудно вече, че се мъкне тук всяка вечер. Минувачът се огледа, не видя никого, не се осмели да надникне в тъмното ъгълче и се оплаши много. Той ускори крачка. Минувачът стори добре, че побърза, защото няколко секунди по-късно по, по улица Плюме се зададоха шестима мъже които вървяха по край стените, на известно разстояние един от друг. Можеха да ги вземат за леко пи и нали нощни стражи. Штом първият стигна до решетката на градината, той се спря и зачака другите. Мик по-късно и шестимата бяха заедно. Те заговориха полугласно. Туканачка е, каза единият. Има ли кап едно, в градината? Попита втори. Не зная. Но за всеки случай съм се барал едно топче, което ще му дадем дъжвака. Имаш ли е, Маджун, за да избием прозореца? Да. Решетката е стара, обади се петият, който говореше с корема си. Още по-добре, каза вторият. Няма да скрибуца много под триона и лесно ще я престържем. Шестият, който още не беше отворил уста, започна да опипва решетката. Както беше стори Лаепонин един час преди това, той олавяше всяка пречка и я разклащаше предпазливо. Стигна така до откъртената от Мариус пречка. Тък му когато се канеше да я улови, нечия ръка се подаде внезапно от сянката и го хвана за рамото. После го удари грубо в гърдите и пресипнал глас пошепна до ухото му. Има кап. Същото време пред него се изправи бледа девойка. Мъжът се сепна оплашено, обичайна реакция при изненада. Той цял ма Едва ли има по-страхотно зрелище от разтревожен див звяр. Оплашен, той става още пострашен. Мъжът отстъпи и промълви, заеквайки. Коя ли е пък тея хубосница? Дъщеря ви? Действително беше Епонин, а мъжът, с когото тя говореше, бе Тенардие. Когато Епонин излезе от сянката, петимата други мъже, т.е. Брушаря, Остатия, Бабе, Монпарнас и бюжон, се приближиха безшумно и спокойно, без да кажат нито дума, с зловещата, бавна походка, свойствена на нощни птици като тях. В ръцете им се виждаха някакви грозни сечива. Остатия държеше криди щипци, които скитниците наричат за братка. «Ей, ти! Какво търсиш тук? Какво искаш от нас? Да не си полудяла!» Извика задавено Тенардие, защото не смееше да повиши глас. «Защо ни пречиш да си вършим работата?» Епонин се засмя и се хвърли на врата му. «Аз, Татенце, съм тук и такана. кога пък е забранено да се сяда по камъните?» Ама вие не би трябвало да бъдете тук. Какво търсите, що ми спратих сухар? Нали обясних на Маньон. Тук няма какво да се прави. Прегърнете ме де, любими татко. Колко отдавна не съм ви виждала. Значи, вече сте свободен. Тенардия се опита да се освободи от ръцете на Епонин. Добре, добре, измърмори той. Нали вече ме целуна. Да, свободен съм. Не съм вътре. А сега, дим да те няма, но е пони не го пущаше и отвояваше ласките си. Миличкият ми татко, е, как успяхте да се измъкнете? Страшно трябва да ви се чъркалат, щом сте успели да избягате. Разкажете ми как стана цялата работа. Ами мама? Къде е мама? Кажете ми, какво става с майка ми? Тенардия отговори. Добре е, от деде я знам, остави ме, казвам ти, махей се от тук. Само, че никак не мислеще да се махна. Каза Епонин, глезайки се като разгалено дете. Пъдите ме, след като 4 месеца вече не съм би виждала и едва имах време да ви прегърна. И тя отново обвис ръце шията на тенардие. Е, стига толкова, става глупаво. Каза бабе, да побързаме. Намеси се устатия. Могат да минат фантетата. Говорещият с корема си скандира следното двустишие. Днеска празник няма. Тада цунка щатко, мама. Епонин се обърна към петимата злодеи. Охо, това бил господин Брюжон. Добър ден, господин Бабе. Добър вечер, господин Грошар. Не ме ли познавате, устатия? Как си, Монпарнас? Познаваме те, познаваме те, измърморите нардие, но добър ден, добър вечер, обирай си партушините. Остави ни на мира, сега е ли си, че, а не кокоши час, заяви Монпарнас. Не виждаш ли, че ни чака работа? Прибави бабе. Епонин улови момпарна с за ръка. Внимавай. Каза той. Ще се порежеш. Държи отворен нож. Слушай, моето момче, отвърна му съвсем тихо Епонин, трябва да имаш доверие в хората. Да не съм ли родна дъщеря на моя баща? Господин бабе, господин Остатия, аз бях натоварена да проуча работата. Трябва да отбележим, че Епонин не говореше на Арго. Откакто познаваше Мариус, този отвратителен език и кратко се струваше невъзможен. Тя стисна със слабите си, костеливи като на скелет пръсти, грубата е лапа на устатия и продължи. Вие знаете, че не съм от глупавите. Обикновено ми вярвате. Помагала съм ви неведнъж. Е, добре, нали ви предупредих? Излишно се излагате, разбирате ли? Кълна ви се, че няма какво да търсите в тази къща. Вътре има две сами жени, каза статия. Няма ги, те се преместиха. Свещите обаче са си на мястото. Забеляза бабе. И той посочи на Епонин през клоните на дърветата една светлинка, която се местеше от прозорче на прозорче по покрива на къщичката. Тусен беше останала подокъсно и простираше прането на тавана. Епонин направи последен опит. Разберете, това са бедни хора и в тази барачка няма да намерите нито брош. Върви по дяволите, креснате нардие. Когато претърсим къщата и я обърнем наопаки, ще ти кажем какво има вътре и дали сме намерили златни, сребърни или медни мангизи. И той я бутна, за да я отстрани от пътя си. Мили ни господин Монпарнас, каза Епонин, вие поне сте добро момче, не влизайте. Внимавай, ще се порежеш. Отвърна Монпарнас. Тенарди е поде със свойствения си решителен тон. Махай се, щерко, и остави мъжете да си гледат работата. Епонин пусна ръката на Монпарнас и каза. Вие, значи, искате да влезете в тази къща. Нещо такова. Охили се говорещият с корема си. Тогава тя се облегна на решетката, обърна се с лице към шестимата въоръжени до зъби бандити, които нощта превръщаше в демони, и каза с нисък и твърд глас. Чудесно, само че аз не искам. Мъжете останаха смаяни. Говорещият с корема си обаче продължи да се хили. Епоним поде, чуйте ме добре, приятели. Порано ви излагах. Сега ще ви кажа истината. Ако влезете в градината, ако докоснете решетката, ще се развикам, ще тропам по вратите, ще разбудя всичко живо, ще накарам да ви арестуват и шестимата, ще извикам градските сержанти. Състояние е да го направи, обясни тихо Тенардие на брюжон и на говорещия с корема си. Епонин разтърси глава и добави, ще издам най-напред баща ми. Тенардие пристъпи към нея. Стой подалечко, старче. Каза тя. Тенардия се отдръпна, мърморейки през зъби, какво ли е прихванало. И добави, кучка, дъщеря му се изсмя зловещо, както искате, но, тъй или иначе, няма да влезете. Съвсем не съм кучка, защото съм дъщеря на вълк. Вие сте шестима, голяма работа. Били сте мъже, добре де, аз пък съм жена. Не се боя от вас, ясно ли вие? Казвам ви, че няма да влезете в тази къща, защото на мен не ми е приятно. Ако се приближите, ще се разлая. Нали ви казах, има кап и тоя кап само аз. Пет пари не давам за вас. Вървете си по пътя, до ми дойдохте. Вървете, където искате, но не се връщайте тук. Забранявам ви. Приближете се само, вие с ножовете си, аз ритниците, семи е едно. Тя пристъпи към злодеите. Изглеждаше страшна. Отново се изсмя. пусто да остане. Не се боя от нищо. През лятото ще гладувам, през зимата ще студувам. Ех, че са дураци тия мажория, като си въобразяват, че могат да оплашат едно момиче. Как? Ще ме оплашите. Охо. И таз добра, понеже любовниците ви са вещици, които се крият под кревата, щом повишите глас, затовари. Мен не ме е страх от нищо. Тя изгледа в те енардие и добави, дори и от вас. После продължи. После Местейки кървясарите си призрачни зеници от един на друг злодей, пет пари не давам дали утре ще ме намерят на мушка на снош от баща ми върху паветата на улица Плюме или след една година в мрежите на Сенкло, или на небедовия остров сред старите изгнили тапи и удавените кучета. После трябваше да прекъсне изблика си, защото я задави суха кашлица. Песните и кратко немощни гърди хриптяха. Само ще извикам, продължи тя, и те ще дойдат. Раз-два и готово. Вие сте шестима, но аз съм народът. Тенардия замахна към нея. Не се приближавайте. Извика тя. Той се спря и кратко каза кротко. Добре, няма. Няма да се приближа, но недей дей така. Ти, значи, искаш, да ще, да ни попречиш на работата. Ами нали трябва да си изкарваме прехраната. Нима не обичаш вече баща си. Догуша ми дойдохте, каза Епонин, че нали трябва да живеем, да ядем. Покайте, като каза това, тя седна на оградата и затананика, моите ръце големи, хубавите ми крака, и загубеното време, беше сложила лакът на коляното си и подпираше с длан брадичката си, поплащайки безгрижно крака. През дрипавата и кратко рокля се подаваха маршавите и кратко рамене, съседният фенер осветяваше профила и предизвикателната и кратко стойка. Мъчно бихте могли да си представите порешително и по озадачаващо държане. Шестимата апаши се оттеглиха под сянката, която хвърляше фенерът, недоволни и недолумяващи, че едно момиче проваля плановете им. Те започнаха да се съвещават, повдигайки рамене, унижени и ожесточени. А през това време епонин ги гледаше невъзмутимо и диво. «Ставай кратко нещо», каза бабе. «Сигурно има някаква причина. Дали не е влюбена в стопанина? Жалко все пак да изпуснем такава аванта». Две жени и старец, който спи в задния двор. По прозорците скъпи пердета. Старикът навярно е чифутин. Бива си я май работата. В такъв случай, заяви Мумпарнас, влизайте и си вършете работата. Аз ще остана с мумата, а ако се опре. Той показа острието на ножа, който държеше отворен в ръката си. Тенардия мълчеше и като че ли беше готов да приеме решението на другарите си. Брюжон, който минаваше малко нещо за Оракул и който беше, замислил удара, не се беше още произнесал. Той изглеждаше обрижен. За него беше известно, че не отстъпва пред нищо, веднъж дори само за да се покаже, беше обрал един полицейски участък. Освен това съчиняваше стихове и песнички, което му изграждаше особен авторитет. Бабе се обърна към него. Ти няма ни да кажеш нещо, Брюжон. Брюжон помълча още няколко секунди. После поплати много глава и най-сетне се реши да се изкаже. Ето какво, сутринта видях две връбчета, които се боричкаха. Вечерта попадам на жена, която я избива на къвга. Това е лош знак. Да се махаме от тук. И те си отидоха, докато се отдалечаваха, монпарнас измърмори. Както искате, но ако бяхте решили, можех да и кратко светя маслото. Аз пък не. Не посягам на дами, заяви бабе. Наъгъла на улицата, те се спряха и размениха с глух глас следния загадъчен диалог. Къде ще спим тази вечер? Под пантен, две. От тебе ли е ключът от решетката, Тенардие? Разбира се, Епонин, която не ги изпускаше из очи, видя, че тръгнаха натам, откъдето бяха дошли. Тя стана и запълзя зад тях покрай зидовете и къщите. Проследи ги чак до булеварда. Шестимата мъже се разделиха и потънаха в мрака, като че ли се стопиха в него. Едно куче. Б. две, Париж. Б. ви, какво крие нощта? След като злодеите се разотидоха, улица Плюме придоби на ново своя спокоен нощен изглед. Това, което се случи преди малко на тази улица, съвсем не би било чудно за някой лес. Високостворите гори, сечищата, хръсталаците, плътно преплетените клони, високите треви водят неосъзнато съществуване. Това диво гъмжило понякога внезапно долавя незримото. Творенията, които стоят по-низко от човека, различават през мъглата силите, които го превъзхождат. Неведомите за нас, живите хора, неща си дават среща нощем. Дивата природа настръхва и се плаши, когато до нея се приближава свърхъстественото. Силите на мрака се познават, между тях съществува необяснимо равновесие. Зъбите и ноктите тръпнат пред неуловимото. Кръвожадното животинско начало, ненаситният ламтеж за плячка, Въоръжените с ногти и челюсти инстинкти, чието източник и цел е търбухът, се взират тревожно и душат неспокойно невъзмутимия призрак, който броди загърнат в саван, възправя се в мъгливата си треперлива роба и като че живее някакъв страшен и мъртъв живот. Тези груби твари, които са само материя, се страхуват смътно от съприкосновението с необхватния мрак, сгъстен в призрачно видение. Изпречената на пътя черна сянка и изпира свирепия звяр. Излезлите от гроба вдъхват трепет и смущение на излезлите от бърлогата. Кръвожадният звяр се бои от зловещия призрак. Вълците отстъпват, срещнат ли вампир? 6. Мариус до такава степен стъпва на земята, че дава на козет адреса си. Докато кучката в човешки образ стоеше на пост край градинската решетка и шестимата злодеи не можаха да сломят упорството на една девойка, Мариус стоеше до козет. Никога небесният слот не бе бивал по-обсипан с звезди и по-пленителен, дърветата, потръпнещи, уханието на тревата, по опоително Никога птичките не бяха заспивали сред листата с по-нежен шепот. Никога безметежната всемирна хармония не бе съответствувала по-добре на вътрешната музика на любовта. Никога Мариус не се бе чувствал по-влюбен, по-щастлив, по-възторжен. Но той намери козе тъжна. Тя беше плакала. Очите и кратко бяха зачервени. Това беше първият облак в техния дивен блям. Първата дума на Мариус бе, какво ти е? Тя отвърна, ще ти кажа. После седна на пейката край площадката и докато той се настаняваше цял треперещ до нея, тя продължи. Баща ми каза тази сутрин да се приготвя, имал работа, ще ли сме да заминем? Мариус потрепера от главата до краката. Когато човек се намира на края на живота си, смъртта е равносилна на заминаване. Когато се намира в началото му, заминаването е равносилно на смърт. От 6 седмици насам малко по малко, бавно и постепенно Мариус овладяваше Козет. Платонично, но пълно овладяване. Както вече обяснихме, в първата любов човек обладава душата преди тялото. По-късно тялото се взема много преди душата, а понякога изобщо не се стига до душата. Фобла и приюдом ще прибавят, защото душата не съществува. Но този сарказъм е за щастие богохулство. И така, Мариус притежаваше Козет както само духовете умеят да притежават. Той я беше обгърнал с цялата си душа и я държеше ревниво, убеден в правото си. Притежаваше усмивката и кратко, диханието и кратко, парфюма и кратко, дълбокия блясък на сините и кратко зеници, нежната и кратко кожа, когато докоснеше ръката и кратко, прелесната бенка на врата и кратко, всичките и кратко мисли. Бяха се уговорили да не спят нито веднъж, без да се сънуват един друг, и бяха удържали думата си. Той притежаваше следователно всички сънища на козът. Не можеше да се нагледа на завитите потила и кратко кадрици, а понякога дори ги докосваше с дъха си и твърдеше сам на себе си, че всяка една от тях принадлежи нему, на Мариус. Разглеждаше и намираше възхитителни всички неща, които тя носеше, панделката и кратко, ръкавиците, маншетите, обувките, свещени предмети, които бяха в негова власт. Той си мислеше, че е пълно притежател на хубавите кокалени гребенчета, които тя затъкваше в косите си и си казваше дори сподавен и неясен шепот на прокръдващата се чувственост, че няма нито едно шириче от роклята и кратко, нито една бримка от чорапите и кратко, нито една гънка на колана и кратко, които да не са негови. Седнал до козет, той имаше чувството, че стои до своето съкровище, до своето имущество, до своята повелителка и рубиня. Струваше му се, че те двамата до такава степен са следи душите си, че ако пожелаят да си ги вземат обратно, ще им бъде невъзможно да ги разграничат. Тази е моята, не, тази е моята, уверявам те, че се лъжеш. Това съм аз, това, което мислиш, че си ти, съм аз, Мариус беше част от Козет и Козет беше част от Мариус. Мариус имаше чувството, че Козет живее в него, да има Козет, да я притежава. Му се струваше така естествено, както и самото му дишане. И сред тази вяра, сред това опиянение, сред това девствено обладаване, необикновено и съвършено, сред това пълновластно притежание внезапно прозвучаха думите, ние ще заминем. Суровият глас на действителността му извика, козет не е твоя, Мариус се събуди. От шест седмици той живееше, както казахме, извън реалната действителност. Думите, ще заминем, го върнаха грубо към нея. Той не можа да каже каквото и да било. Козет почувствува само, че ръката му са вледени. Тя се обезпокои на свой ред. Какво ти е? Той отвърна толкова тихо, че тя едва го чу. Не разбирам какво казваш. Козет обясни. Тази сутрин баща ми каза да приготвя багажа си. Той щел да ми даде и своето бело, за да го наредя в един куфар. Бил принуден да предприеме някакво пътуване, ще ли сме да заминем, трябвало да набаря голям куфар за себе си и малък за него. Да приготвя всичко това в срок от една седмица, защото може би ще отидем в Англия. Но това е чудовищно. Възклик на Мариус. Явно е, че в този миг в неговата мисъл никой произвол, никое насилие, никое издевателство дори на най-прочутите тирани, никоя проява на Бюзирис, едно. Тибери или Хенри Осми не можеше да се сравни по жестокост с тази господин Фошлюван да отведе дъщеря си в Англия, защото има някаква работа там. Той попита с сванато гърло. И кога ще заминеш? Той не каза кога. А кога ще се върнеш? Също не ми каза. Марио стана и запита хладно. Ще отидете ли с него, козет? Козът обърна към него хубавите си, пълни с тревога очи и отвърна като замаяна. Къде? В Англия. Ще отидете ли? Но защо ми говориш на «вие»? Питам ви «ще отидете ли». Какво искаш да сторя? Запита тя, сключвайки ръце. Значи, ще отидете. Но щом баща ми отива? Значи, ще отидете. Козет хвана ръката на Мариус и я притисна силно, без да отговори. Добре, заяви Мариус. В такъв случай и аз ще замина. Козет отгадна смисъла на тия думи, преди да го разбере. Тя побледня толкова много, че личицето и кратко се беялна в мрака. Устните и кратко прошепнаха сподарено. Какво искаш да кажеш? Мариус я погледна, вдигна бавно очи към небето и отвърна. Нищо. Когато сведе клепачи. Той видя, че козет му се усмихва. Усмивката на любимата жена излъчва светлина, която се вижда и нощем. Колко сме глупави! Имам една идея, Мариус. Каква? Щом ние заминаваме, замини и ти. Ще ти кажа къде. Ела и ти там, където ще бъда аз. Сега вече Мариус окончателно се разбуди от унеса си. Той стъпи здраво на земята. Да замина с вас! извика той. Луда ли си! Но нали за това трябват пари, а аз нямам да отида в Англия. Та аз сега дължа, знам ли колко, над 10 лойдура на Курфейрак, един мой приятел, когато ти не познаваш. Старата ми шапка едва струва три франка, на сюртука ми липсват копчета, ризата ми е скъсана, лактите ми са изданени, ботушите ми текат. От 6 седмици бях забравил тия несгоди и не съм ти говорил за тях, козет. Аз съм окаян човек. Ти ме виждаш само нощем и ми даряваш любовта си. Ако ме видеше денем, би ми предложила милостиня. Да отида в Англия. Та аз нямам пари дори за паспорт. Той се подприя до близкото дърво с ключени над главата ръце, притискащ чело до кората, без да усеща грапавините, които дръжтеха кожата му, нито кръвта, която туптеше в слепоочията му, неподвижен, отмалял същинска статуя на отчаянието. Той дълго стоя така. Човек може да остане потопен цяла вечност в подобна бездънна покруса. Най-сет не се обърна. Чу зад себе си лек шум, задавен и печален. Козет хълцаше. Тя плачеше вече повече от два часа до дълбоко замисления Мариус. Той пристъпи към нея, падна на колене и като се просна на земята, улови върха на обувката и кратко, подаваща се под рокята и кратко, и я е целуна. Козет не се възпротиви и остана безмълвна. В някои мигове жената приема, Печална и примирена богиня, култа на любовта. Не плачи. я той. Тя пошепна. Как да не плача, щом сигурно ще трябва да замина, а ти не можеш да дойдеш. Обичаш ли ме? Запита той. Тя му каза в отговор райските домички, които през сълзи звучат най-пленително. Обожавам те. Младежът поде глас, в който трептяха най-нежни галевни нотки. Не плачи. Море ти се, престани да плачеш заради мене. Обичаш ли ме? Прошепна тя, той улови ръката и кратко. Козет, никога никому не съм давал честна дума, страх ме е било да го сторя. Чувствувам баща си до себе си. Давам ти най-свещената си честна дума, че ако ти си отидеш, аз ще умра. В тона, с който той произнесе тия думи, звучеше такава тържествена и овладяна печал, че Козет потрепера. Лъхне я студеният мрачен дъх на истината. Загубила ума и дума, тя престана да плаче. Чуй ме сега, каза той. Не ме очаквай утре. Защо? Чакай ме едва други ден. О, защо? Ще видиш. Цял ден, без да те видя. Невъзможно. Да пожертвуваме един ден, за да спечелим може би целия живот. Мариус добави полугласно и като че ли сам за себе си. Той е човек, който не променя навиците си и никога досега не е приел когато и да било по друго време освен вечер. За кого говориш? Попита козет. Аз ли? Нищо не съм казал. Но на какво се надяваш? Почакай до други ден. Това ли е желанието ти? Да. Тя обхвана главата му с ръце, повдигна се на пръсти, за да се изравни с него, търсейки в дъното на очите му известно опование. Мариус поде. Добре, че се сетих. Ти трябва да знаеш адреса ми, може да се случи нещо, не се знае, аз живея при моя приятел Курфейрак, на улица Вериори 1.6. Той бръкна в джоба си, извади нощето си и издълба с острието в мазилката на стената, улица Вериори 16. 6 Козет отново го загледа втренчено. Ти си намислил нещо, Мариус? Намислил си нещо. Кажи ми го. Кажи ми го, за да прекарам спокойно нощта. Ето какво съм намислил, невъзможно е Бог да желая да ни раздели. Чакай ме други ден. А какво ще правя до тогава аз? Промълви козет. Ти ще бъдеш навън, ще сновеш насам натам. Колко сте щастливи вие, мъжете. А аз ще остана съвсем самичка. О, колко ще ми бъде мъчно! Какво ще правиш утре вечер, кажи. Ще направя един опит. Тогава ще се моля Богу и ще мисля през цялото време за тебе и за твоя успех. Няма да те разпитвам, щом не желаеш. Ти си мой повелител. Утре вечер ще пея, Евриант, операта, която ти обичаш и която си слушал една вечер през затворените капаци. Но други ден ела по-рано. Ще те чакам, щом се стъмни, точно в 9 часа, да знаеш. Божичко, колко е неприятно, че дните са така дълги. Чуваш ли, точно в 9 часа ще сляза в градината. И аз ще бъда тук. И без да се наговарят, движени от една и съща мисъл, пласкани от електрическите токове, които постоянно протичат между двама влюбени, опиянени от селаст въпреки отчаянието си. Те паднаха в обятията си и устните им неусетно се сляха, докато погледите им, преливащи от възторг и сълзи, съзерцаваха звездите. Когато Мариус излезе от градината, улицата беше безлюдна. В това време Епони следеше злодеите към Булеварда. Докато Мариус размишляваше, опиял глава на дървото, една мисъл се беше мярнала в ума му. Мисъл, която, уви, сам той преценяваше безумна и неосъществима. Той беше взел крайно решение. Едно египетски владетел. Б. П. 7. Старческото сърце в стълкновение с младежкото. По това време дядо Жил Норман беше навършил 91 година. Той продължаваше да живее с госпожица Жил Норман на улица в Идюкълвер 6, старата къща, която беше негова собственост. Читателят си спомня, че той спадаше към старците от предишното поколение, които дочакват изправени смърта, без да се превият под тежестта на годините, нито под бремето на скръпта. И все пак от известно време дъщеря му забелязваше, баща ми Запада. Той не удреше вече плесници, на слугините, не тропаше така енергично с бастуна си по плочите на стълбишната площадка, ако Баск се забавеше да му отвори. Цели 6 месеца и революция почти нито веднъж не го доведе в изтъпление. Той прочете едва ли неспокойнов, емонитьор, необичайното словосъчетание, господин Йомблоконте, перна Франция. Истината е, че старецът беше дълбоко съкрушен. Той не скланяше глава, не се предаваше, това беше противно както на физическата, така и на духовната му същност. Но се чувствуваше душевно отпаднал. От четири години чакаше непоколебимо, това е най-подходящата дума, Мариус, твърдо убеден че рано или късно този проклет Лудетина ще позвани на вратата му. Сега, в някои печални часове на униние, му се случваше да си каже, че ако Мариус още известно време не се обади. Непоносима му беше не мисълта за смъртта, но мисълта, че може би никога вече няма да види Мариус. До този миг изобщо не беше допущал, че може никога вече да не види своя внук. Сега тази мисъл го навестяваше и го изпълваше следено отчаяние. Както често се случва при искрените, кръвни чувства, раздялата беше само увеличила обичта на дядото към неблагодарния внук, който си беше отишъл без особена причина. През декембрийските нощи, когато навън е 10 градуса под нулата, човек най-много мечтае за слънце. Освен това господин Жил Норман беше неспособен или по-скоро си въобразяваше, че е неспособен да направи той първата крачка за помирение със своя внук. По-скоро ще пупна, заявяваше той. Старецът не намираше никаква вина у себе си, но мислеше и за Мариус само с дълбоко умиление и с безмовното отчаяние на стар човек, който скоро ще потъне в мрака. Зъбите му бяха почнани да падат и това засилваше безрадостното му настроение. Макар че не го признаваше дори пред себе си, това би го накарало да почувствува бясно раздразнение и срам, господин Жилнорман никога не беше обичал любовниците си толкова, колкото обичаше Мариус. Накарал беше да закачат спалнята му, точно срещу леглото му, за да вижда най-напред това при събуждането си стар портрет на другата му дъщеря, покойната, госпожа Померси, нарисувам, когато била на 18 години. Непрекъснато го гледаше. Веднъж, взирайки се в него, забеляза: Струва ми се, че той прилича на нея че портретът прилича на сестра мили каза госпожица Жил Норман. Разбира се. И на него добави старецът. Когато седеше веднъж съвсем отпаднал са събрани колене и почти затворени очи, дъщеря му се осмели да подхвърли. Все още ли му се сърдите, татко? Тя се спря, страхувайки се да продължи. На кого? Попита той. На горкия Мариус. Господин Жилнорман повдигна старческата си глава, удар костеливия си, сбръчка ни умрут по масата и извика сърдито и гръмко, доколкото позволяваха силите му. Горкия Мариус ли казахте? Този господин Чу е истински обясник, отвратителен дриплю, неблагодарен щеславец, зъл, безсърдечен и бездушен горделивец. И той се извърна, за да не би дъщеря му да забележи плувналите му в сълзи очи. Три дни след това той прекъсна почти 4-часовото си мълчание, за да каже неочаквано на дъщеря си. Струва ми се, че имах честа да поморя госпожица Жил Норман никога да не ми говори за него. Леля Жил Норман се отказа от всеки понататъшен опит и направи следното дълбокомислено заключение Баща ми истина към сестра ми след извършената от нея глупост. Явно е, че ненавижда и Мариус. След извършената от нея глупост, означаваше, след омъжването и кратко за полковника. Впрочем читателят се досеща, че госпожица Жил Норман не беше успяла в опитите си да измести Мариус чрез своя любимец, улански офицер. Теодюл се беше провалил като заместник. Господин Жил Норман не се бе поддал на клопката. Сърдечната пустота не е обикновено двор, който може да се запуши стапа, а и Теодюл от своя страна, макар че подушваше наследство, не искаше да поеме неприятната тегоба да се подмазва. Старецът досаждаше на улана, а Оланът от своя страна дразнеше стареца. Лейтенант Теодюл беше безспорно жизнерадостен, но празен дърдорко. Лекомислен, но същевременно и циничен, голейджия, но не особено приятен събеседник. Имаше любовници и говореше охотно за тях. Но не разказваше интересно. Той нямаше нито едно качество, което да не е накърнено от известен недостатък. На господин Жил Норман му беше втръснало да слуша за различните му любовни сполуки в квартала при казармата на улица Вавилон. Освен това понякога лейтенантът идваше в униформа с трицветна кокарда. Така той беше направо непоносим. В края на краищата господин Жил Норман не изтърпя и каза на дъщеря си, «Догуша ми дойде, тоят е одюл». Приемай си го сама, ако искаш. Военните не ми се нравят много-много в мирно време. Не знам дали всъщност не предпочитам да видя сабя в ръцете на кръвопиец, отколкото в ръцете на конте. Чаткането на мечовете в битката не е тъй жалко, както чаткането на ножницата по паважа. И после да се перчиш като само хвалко и да си пристягаш тарията като женичка, да носиш под ризницата курсет, е вече двойно посмешно. Ако си истински мъж... Трябва да умееш да стоиш на равно разстояние както от прекалените хълби, така и от лиготиите. Нито Перко, нито Лиглю. Запази си свояте одюл за себе си. Дъщеря му напразно го увещаваше, но той е почти ваш внук. Оказа се, че господин Жил Норман, който беше дядо до мозъка на костите си, съвсем не беше склонен да бъде почти дядо. Всъщност, понеже беше умен и сравняваше двамата младежи, Теодюл му беше послужил само за да го накара още повече да съжалява за Мариус. Една вечер, беше 4 юни, но въпреки това в камината на господин Жил Норман гореше буен огън, той отпрати дъщеря си, която отиде да бродира в съседната стая. Сам в спалнята си, стъпети по стените, отрупани с пасторални сцени, полуприкрит от широкия си деветкрилен параван, той се бе облегнал на масата, върху която бяха запарени две свещи под зелена бажур. Цял потънал в мекото кресло, опиял крака на решетката пред камината, той държеше книга в ръка, без да чете. Верен на привичките си, господин Жил Норман бе облечен според някогашната мода и напомняше старинен портрет на гара. Хората биха господиряли с присмех по улицата, но когато излизаше, госпожица Жилнорман го загръщаше в широка владишка на метка, която скриваше дрехите му. Той никога не носеше вкъщи домашна роба освен преди да си легне или като ставаше от сън. С изглеждам стар, обичаше да казва той. Дядо Жил Норман мисляше с любов и горест за Мариус и както обикновено обурчението вземаше превес. Оскърбената му привързаност винаги се изливаше във възмущение. Той беше така съкрушен, че бе готов да се примири с неизбежното и да приеме раздялата, която му причиняваше сърцераздирателна болка. Той си казваше тази вечер, че вече няма никаква надежда Мариус да се върне. Че ако той имаше такива намерения, отдавна щеше да го стори, че трябваше да престане да го чака. Опитваше се да свикне с мисълта, че всичко е свършено, че ще умре, без да види отново оня, господин. Но цялото му същество се бунтуваше. Старото му бащинско чувство не можеше да се съгласи с това. Как, повтаряше той скръбния си рефрен? Нима няма да се върне. Господин Жил Норман оборил преширялата си глава и впери несъзнателно в пепелта на огнището скръбния си, гневен поглед. Както си седеше дълбоко замислен, старият му прислужник Баск влезе и запита: Господарю, ще можете ли да приемете господин Мариус? Старецът се повдигна от креслото си, глед като мъртвец, който се изправя под действието на електрически ток. Кръвта се отдръпна към сърцето му. Той измърмори с заекване. Кой господин Мариус? Не зная, отвърна плахо баск, смутен от изражението на господаря си. Аз не съм го видял. Николет ни каза и сега. Вън чака един младеж, кажете, че е господин Мариус. Господин Жилнорман прошепна едва чуто. Въведете го. Той остана в същата поза, стреперлива глава, вперил поглед във вратата. Тя се отвори отново. В стаята влезе младеж. Беше Мариус. Мариус се спря до вратата, очаквайки сякаш да го поканят. Доста изтърканите му дрехи не се забелязваха в полумръка, който хвърляше абажурът. Виждаше се само спокойното му, сериозно лице, носещо печата на странна тъга. Дядо Жил Норман, стъписан от изненада и радост, остана за миг така, без да вижда нищо друго освен ярка светлина, както когато се яви видение. Той едва не загуби съзнание. Съзираше Мариус като през мъгла. Да, това беше действително той. Най-сетне. След цели четири години. Той го сграбчи, така да се каже, с поглед. Намери го красив, благороден, изтънчен, пораснал, вече мъж, с добро държане, прекрасен. Изпита желание да разтвори широко обятията си, да го извика, да се втурне към него, цялото му същество се разтопи от нежност, топлите думи нахлуха в гърдите му, готови да бликнат изведнъж. Най-сетне цялата му обич си проправи път, стигна до устните му и по силата на противоречието, което беше негова основна черта, се превърна в грубост. Той запита рязко, за какво сте дошли? Мариус отвърна смутен, господине, господин Жил Норман би желал Мариус да се хвърли в прегръдките му. Той беше недоволен и от Мариус, и от себе си. Почувствува, че се бе държал грубо, че Мариус беше студен. Старецът изпита непоносимо и мъчително раздразнение че дълбоко в себе си е така нежен и скръбен, а външно се показва само суров. Огорчението пак завладя сърцето му. Той прекъсна сърдито Мариус, защо сте дошли тогава? Това, тогава, означаваше, щом не се хвърляте в прегръдките ни. Мариус погледна дядо си, чието лице беше побледняло като мрамор. Господине, старецът поде строго, прошка ли идвате да ми искате? Признавате ли вината си? Той си въобразяваше, че по този начин напътва Мариус и че детето ще се угене. Мариус потрепера. От него искаха да се откаже от баща си. Той сведе очи и промълви. Не, господине, какво искате тогава от мене? Викна власно старецът, изпълнен с мъчителна и гневна скръп. Мариус сключи ръце, пристъпи крачка напред и каза със слаб и треперещ глас. Смиляте се над мене, господине. Тези думи разтърсиха дълбоко господин Жил Норман. Ако бяха произнесени по-рано, те щяха да го трогнат, но сега идваха много късно. Дядото се изправи. Той се опираше с две ръце на бастуна си, устните му побеляха, главата му се тресеше, но високата му снага превишаваше наведения Мариус. Над вас ли да се семиля, господине? Младежата иска милост от 90-годишния старец, така ли? Вие встъпвате в живота, аз го напущам. Вие ходите по театри, балове, кафенета, играете на билярд, вие сте умен, харесвате се на жените, вие сте красив, а аз сред лято кашлям край огнището си. Вие притежавате истинското богатство, а мен са ме налегнали всички емизерии на староста, болестта и самотата. Вие имате всичките си зъби, здрав стомах, жив поглед, сила, апетит, здраве, жизнерадост, гъсти като гора черни коси. А аз нямам вече дори бели коси. Загубих зъбите си, краката не ме държат, паметта ми слабее, постоянно смесвам три имена на улици, улица Шарло, улица Шом и улица Сен-Клод, до там съм я докарал. Вие имате пред себе си цялото озарено от слънце бъдеще, а аз вече почти нищо не различавам пред взора си, защото, съм, кажи речи, навлязал в нощта. Вие сте влюбен, от само себе си се разбира, а мен не ме обича вече никой на този свят, и точно вие искате аз да се семиля над вас. Молиер не е предвидил тази хубава смешка. Ако така се шегувате в съдебната палата, господа адвокати, то моите поздравления. Вие действително сте забавни. И старецът добави гневно и строго. Ще ми кажете ли какво искате от мене? Господине, каза Мариус, зная, че присъствието ми ви дразни, но аз съм дошъл само да ви поискам нещо и после веднага ще си отида. Вие сте глупак. Кресна старецът. Кой ви е казал да си ходите? Това беше външният израз на нежните думи, които звучаха в сърцето му, защо не ми поискаш прошка. Хвърли се на шията ми де, господин Жилнорман чувствуваше, че само след няколко мига Мариус ще си отиде, че лошият му прием го отблъсква, че грубостта му го прогонва, той си повтаряше всичко това и болката му растеше. Но понеже скръпта у негото такси се превръщаше в гняв, той ставаше все по груб и по-груп. Той би желал Мариус да разбере, а Мариус не разбираше. Тогава старецът се вбеси. Как? Поде той. Вие ме изоставихте, мене, дядо си, напуснахте дома ми, за да отидете бог знае къде, хвърлихте в отчаяние леда си, водихте, лесно е да се отгатне, така е по-удобно, ергенски живот. Гледахте си кефа, прибирахте се, когато ви хрумне, забавлявахте се, не ми се обадихте нито веднъж, правили сте дългове, без дори да ми кажете да ги платя, буйствували сте. Правили сте щуроти и след четири години идвате при мене и нямате нищо друго да ми кажете. Този груб начин да предизвика нежността на внук си има за последица мълчанието на Мариус. Господин Жилнорман кръсти ръце, жест, който у него изглеждаше особено повелителен, и се обърна горчиво към Мариус, стига толкова. Казвате, че сте дошли да ми искате нещо. Какво? За какво става дума? Говорете, Господине! Промълви Мариус с отчаян поглед на изправен предпропаст човек, дошъл съм да ви поискам разрешение да се оженя. Господин Жил Норман позвани. Баск открехна вратата. Повикайте дъщеря ми. Миг след това вратата се отвори и госпожица Жил Норман подаде глава, без да влиза. Мариус стоеше прав и безмолвен, с отпуснати ръце и виновно изражение. Господин Жил Норман сновеше надлъж и нашир из стаята. Той се обърна към дъщеря си и каза, нищо особено. Дошъл е господин Мариус. Можете да му кажете добър ден. Господинат иска да се жени. Това е всичко. Идете си. Лаконичният и пресипнал глас на стареца предвещаваше невероятен изблик на гняв. Лелята погледна оплашено Мариус, едва го позна, не трепна, не каза нито дума и изчезна, като чу глас на баща си, по-бързо, отколкото подгонена от вихара сламка. В това време господин Жил Норман се върна до камината и се облегна на нея. Да се жените. На 21 година. Добре сте уредили работата. Остава ви само да искате разрешението. Дребна формалност. Седнете, господине. Е какво, откакто не съм имал честа да ви видя, вие направихте една революция. Навярно сте доволен. Якубинците победиха. Нали сте вече републиканец, откакто станахте барон? Вие умеете да помирявате двете неща. Републиката е подходящ, Сос, заберонската беронската титла. Получихте ли орден през Юри? И вие ви изпомогнахте малко за завземането на Лувър. Недалеч от нас, на улица сент антуан точно срещу улица Нонендеер, един снаряд се е забил в стената на третия етаж на една къща и до него са написали 28 Юри 1830. Идете да видите! Внушителна работа! А, вашите приятели свършиха хубави дела! Добре, че се сетих! Те ли строят фонтан на мястото на паметника на Херцог Дюбери? И така, наумили сте да се жените? И за кого? Смея ли, ако не е нескромно, да попитам за кого? Той прекъсна за миг думите си и преди Мариус да успее да му отговори, добави ожесточено. Е ми кажете, имате ли някакво състояние? Натрупахте ли пари? Колко печелите с вашето адвокатство? Нищо, отвърна твърдо Мариус, обзет от дива решителност. Нищо? Значи, се издържате само с 1200 ливри, които ви отпущам. Мариус не отговори. Господин Жил Норман продължи. А, разбирам, девойката е богата, тъй ли? Колкото мене. Как? Нима няма зестра. Не, може би очаква нещо в бъдеще. Не вярвам. Гола голеничка. А какво представлява баща и кратко? Не зная. Как се казва тя? Госпожица Фошлюван. Фош, какво? Фошлюван. Тфу. Процеди през зъби старецът. Господине! Възнегодува Мариус. Господин Жил Норман го прекъсна и заговори като че сам на себе си. Така. 21 година, никакво състояние, 1200 ливри годишно. Госпожа баронеса Съпон Мерси ще трябва да купува от зарзават за две петачета Макданос. Господине, поде Мариус зашеметен, виждайки как отлита и последната му надежда, моля ви се. Омолявам ви! Заклевам ви в името на небето, с ключени ръце, ще падна на колене пред вас, позволете ми да се оженя за нея. Старецът се изсме рязко и ехидно, закашля се и заговори. Ха-ха-ха. Сигурно сте си казал, пусто да остане. Ще и да при онова старо плашило, при онзи не поправим хаплю. Колко жалко, че още не съм навършил 25 години. Как хубавичко щях да му харзул на една почтителна призовчица. Как лесно щях да мина без съгласието му. Но сега няма как, ще му кажа. Стари глупчо, ти трябва да си прещастлив, че ме виждаш, ми е да се женя, искам да се оженя за госпожица не е важно коя, дъщеря на господин не е важно кой. Нямам обувки на краката си, тя няма риза на гърба си, но това няма значение. Готов съм да зарежа кариера, бъдеще, младост и живот, да потъна в нищета с жена на врата, това съм си наумил и ти трябва да се съгласиш. И старото изкопаемо ще даде съгласието си. Върви, синко, прави каквото искаш, закачи си камъка на шията, ожени се за твоята послеван, куплеван. не, господине. Никога! Никога, татко, никога! Това, никога, беше произнесено с такъв тон, че Мариус загуби всяка надежда. Той прекуси стаята с бавни крачки, олюляващ се, с наведена глава, напомнящ по-скоро човек, който умира, отколкото човек, който си отива. Господин жил Норман го следеше с очи. Когато вратата се отвори и Мариус се накани да излезе, той пристъпи със свойствената на властните и капризни старци живост, сграбчи Мариус за яката, върна го енергично в стаята. Бутна го в едно кресло и му каза, «Хайде, разкажи ми всичко». Едничката дума, татко, изплъзнала се на Мариус, беше предизвикала този рязък брат. Мариус го гледаше смайан. Подвижното лице на господин Жил Норман изразяваше вече само грубовото и неизразимо добродушие. Главата на семейството беше отстъпил място на дядото. Хайде, хайде, говори! Разкажи ми любовните си увлечения, изпруй камъчето, кажи ми всичко! Тю да се не види! Колко глупави са младите! Татко! Повтори Мариус. Цялото лице на стареца се озари от неизразима светлина. Ето, така, наричай ме татко и ще видиш. Фреският глас се прокрадваше сега толкова доброта, толкова нежност. Толкова откровеност и бащинска обич, че Мариус, минал внезапно от отчаянието към надеждата, стоеше замаян и опиянен. Той беше седнал до масата и светлината на свещите подчертаваше окаяния вид на костюма му, който дядо му разглеждаше с очудване. «Добре, татко», каза Мариус. «И таз добра!» Прекъсна го старецът. «Ама ти наистина ли нямаш пуп над грош?» «Облечен си като бродяга, той бръкна в едночек медже». Извади оттам някаква кесия, сложи я на масата и каза. Дръж, ето ти столо и дура, купи си шапка. Татко, продължи Мариус, милотатен се, ако знаехте само колко я обичам. Вие едва ли си представяте. Когато я видях за първи път, беше в Люксембургската градина. Тя идваше там. Отначало неикратко обърнах особено внимание, после не зная как стана, но се влюбих в нея. О, колко бях нещастен! А сега я виждам всеки ден от тях, баща и кратко не знае нищо, но, представете си, те заминават, ние се виждаме в градината им вечер, баща и кратко иска да я отведе в Англия и тогава аз си казах, ще отида при дядо и ще му разкажа всичко. Иначе ще полудея, ще умра, ще се разболея, ще се хвърля в реката. Трябва непременно да се оженя за нея, защото иначе ще загубя разсъдъка си. Ето цялата истина, не вярвам да съм забравил нещо. Тя живее в градина, заградена с решетка. На улица Плюме. В квартала на дома на инвалидите, дядо Жил Норман седеше грейнал от щастие до Мариус. Докато го слушаше и се радваше на звука на гласа му, той с наслада смъркаше продължително тютюн. При името улица Плюме спря смъркането и изпусна върху коленете си стиската тютюн. Плюме ли? Улица Плюме ли каза? Гледай ти! Няма ли там наблизо казарма? Разбира се, точно там е, братовчетките от Дюл ми е говорил за нея. Оланският офицер. Едно момиченце, драги, същинска капка. Разбира се, спомних си, улица Плюме. Някога я наричаха улица Бломе. Ето, че се сетих точно. Слушал съм от него за това момиче за трешетката на улица Плюме. В някаква градина. Била истинска памела. Имаш вкус, не ще и дума. Разправят, че си е бивало. Между нас казано, струва ми се, че оня в ръцлю, уланът, е беше по-ухажвал маничко. Не зная докъде е стигнала работата. Пък и това няма значение. Впрочем, на него не бива да му се вярва. Той обича да се хвали. Мариус, според мене няма нищо лошо, ако младеж като тебе се влюби. Това подхожда на възрастта ти. Предпочитам те влюбен, отколкото я якобинец. Предпочитам да ти чаш подир някоя фуста, какво разправям, подир 20 фусти дори, отколкото подир господин Робеспиер, колкото до мене, защо да не си призная, ако става дума за санкюлоти, признавам само жените. Хубавите момиченца са хубаво нещо, пусто да остане. Никой не може да го отрече. Та, значи, малката те приема с кришом от татко си. И това е вреда на нещата. И аз съм имал такива приключения. И то не едно. Знаеш ли какво се прави в такива случаи? Това не се взема много навътре. Не се разиграват трагедии, не се стига до венчило, нито до кмета с празничния му шарф. Човек постъпва чисто и просто като разумен младеж. Проявява благоразумие. Плъзгайте се, смъртни, по наклонената плоскост, но не се женете. В такъв случай се отива при дядото, който всъщност е добряк и у когото все ще се намерят някои и други луи, дори в дъното на старото чекмедже. Казва му се, така стои работата, дядо, а дядото казва, нищо по-просто. Младите лудуват, старите мъдруват. И аз съм бил млад, а и ти на твоя реч ще остарееш. Добре, момчето ми, ти пък ще се отплатиш на твоя внук. Ето ти 200 пистола. Позабавлявай се, дявол взел те. Какво по-хубаво от това, ето как трябва да се уреждат подобни въпроси. Човек не се жени, но това нищо не пречи. Нали разбираш? Вкаменен и неспособен да промълви нито дума, Мариус поклати отрицателно глава. Дядото избухна в смях, смигна с повехнания си клепач, потупа го по коляното, погледна го право в очите весело и съчувствено и каза, вдигайки добродушно рамене. Ех, глупчо! Направя своя любовница. Мариус побледня. Той не беше разбрал нито дума преди това от приказките. Всичките тези дрънканици за някаква си улица Бломе, за Памела, за казармата, за Улана се бяха изнизали пред съзнанието на Мариус като нещо съвсем нереално. Нищо от всичко това не можеше да се отнася за Козет, която беше чиста като лилия. Старецът бълнуваше, но неговото бълнуване завърши с дума, която стигна до съзнанието на Мариус и която представляваше смъртна обида за Козет. Думите Направи я своя любовница, се впиха като кама в сърцето на честния младеж. Той стана, взе си шапката, която беше паднала на земята, и се отправи с твърди и уверени стъпки към вратата. Там се обърна, поклони се дълбоко пред дядо си, вдигна глава и каза: Преди пет години вие оскърбихте баща ми. Днес оскърбявате жена ми. Не искам нищо друго от вас, господине. С Богом. Дядо Жил Норман раззина смаяността, разпери ръце. Опита се да се изправи, но преди да успее да произнесе каквото и да било, вратата се беше затворила и Мариус беше изчезнал. Старецът остана няколко мига неподвижен, като поразен от мълния, без да може да проговори, нито да си поеме дъх, сякаш нечия ръка стискаше гърлото му. Най-сетне успя да се изкубне от креслото, изтича към вратата, доколкото може да се тича на 91 година, разтвори я и извика. Помощ. Помощ! Първо се притече дъщеря му, после и слугите. Той завика с задавен от сълзи, хриплив глас. Тичайте след него. Настигнете го. Какво съм му сторил? Той е лут. Отива си. Ах, господи боже! Този път няма да се върне никога вече. Той се приближи до прозореца, отвори го е треперещите си старчески ръце, подаде се почти цял навън, докато Баск и Николет го придържаха отзад, и извика. Мариус! Мариус! Мариус! Мариус! Но Мариус не можеше вече да го чуе, защото в този момент завиваше по улица Сен-Луи. Старецът стисна два-три пъти чело с ръце с изражение на нечувана мъка, отстъпи, олюлявайки се, и се стропори в едно кресло без пулс, без глас, без сълзи, движейки безсмислено, глава и устни, с безжизнен поглед и пусто сърце, в което се стелеше само дълбок мрак, черен като нощта. Книга 9. Къде отиват? Ай! Жан Вължан. Същия ден в 4 часа след обед Жан Вължан седеше сам върху един от най осамотените насипи на Марсово поле. Било от благоразумие, било поради желание да се съсредоточи, било чисто и просто вследствие на неусетните промени в нариците, които се промъкват във всяко съществуване, сега той излизаше много рядко с козет. Беше облечен с работническата си дреха и си в памучен панталон. Лицето му се губеше под голямата козирка на каскета. Той се чувствуваше спокоен и щастлив по отношение на козет. Тревогите и смущенията му се разсеяха. Но от една-две седмици го бяха налегнали други опасения. Разхождайки се веднъж по булеварда, той зърна Тенардие. Благодарение на това, че бе преоблечен, Тенардие не го позна. Но от тогава на сам Жан Вължан го вижда на няколко пъти и сега беше сигурен, че Тенардие обикаля из квартала. Това беше достатъчно, за да го накара да вземе едно много важно решение. Защото, ако Тенардия беше тук, това означаваше все възможни опасности, събрани на едно. Освен това Париж беше неспокоен. Политическите смутове не са удобни за хора, които имат основание да прикриват нещо от живота си. Полицията става недоверчива имнителна и тръгнала по на пепен или море. Тя лесно би могла да се натъкне на човек като Жан Валжан. Поради всички тия съображения той беше обгрижен. Най-сетне едно необяснимо и съвсем прясно събитие, което го беше поразило неотдавна, допринесе за засилване на бдителността му. Този ден, станал сутринта прав в къщата, той забеляза внезапно, разхождайки се в градината, преди козет да отвори капаците на салона, един адрес, издълбан вероятно с и в стената. Улица Вериори 16. Надписът беше издълбан съвсем отскоро, буквите се белеяха върху стария почернял Хоросън. Ако привата в подножието на стената беше посипана с нападалия бял гипс. Това очевидно беше написано през нощта. Какво представляваше? Адрес? Знак за някого? Предупреждение за него самия? Във всеки случай явно беше, че някой непознат се е вмъкнал в градината, че тяхното уединение бе нарушено. Той си припомни странните приключения, разтревожили неодавна обитателите на къщата. Мисълта му започна да работи върху тази канава. Въздържа се обаче да спомене пред Козет за издълбания в стената надпис, за да не я оплаши. След като обмисли и прецени всичко случило се, Жан Валжан реши да напусне Париж, а даже и Франция и да замине за Англия. Той предупреди Козет. Искаше да заминат най-късно до една седмица. И сега седеше върху насипа на Марсово поле, а в ума му се въртяха всевъзможни мисли, тенардие, полицията, странните думи... Издълбани в стената, пътуването, трудностите по снабдяване с паспорт. Сред тия тревожни размишления изведнъж забеляза до себе си някаква сянка. Някой се бе спрял непосредствено зад него, нагребена на насипа. Той се канеше да се обърне, когато върху коленете му падна сгънато на четири листче, хвърлено като чели през главата му от нечия ръка. Той го взе, разгъна го и прочете следните думи, написани Едрос Молив, «Преместете се». Жан Валжан се изправи бързо, върху насипа обаче нямаше вече никого. Той се огледа наоколо и забеляза някакво същество, по голямо от дете и по-малко от мъж, с сива дреха и кадифен панталон в пръстен цвят, което прекрачваше парапета и се свличаше в рова на Марсово поле. Жан Валжан се прибра на часа, дълбоко замислен. Втори – Мариус Мариус си излезе съкрушен от дума на господин Жил Норман. Той се беше отправил натам там с съвсем малка надежда но си отиваше с огромно отчаяние. Впрочем, хората, които изучават първите трепети на човешкото сърце, ще разберат това, уланът, офицерът, контето, братовчедът Теодюл не бяха оставили никаква сянка в съзнанието му. Абсолютно никаква. Драматичният автор би могъл очевидно да очаква някакви усложнения, породени от намеците на дядото пред съвсем неподготвения Мариус. Драмата наистина би спечелила, но истината би загубила. Мариус беше на възраст, когато човек не вярва нищо лошо. По-късно настъпва възрастта, когато се вярва всичко. Подозренията са един вид бръчки. Ранната младост не ги познава. Това, което вълнува дълбоко от тело, се плъзга, без да остави следа, по кандид. Да подозира козет. Мариус полезно би извършил много други престъпления. Той тръгна на слуки и с улиците, единствена разтуха на страдащите. Едва ли би могъл да си спомни за какво мислеше? В 2 часа сутринта се прибрал у Курфейрак и се хвърли облечен върху леглото си. Слънцето отдавна беше изгряло, когато заспът тежък, мъчителен сън, по време на който мислите продължаваха да се блъскат в безпорядък в главата му. Когато се събуди, видя прави в стаята, с шапки на глава, готвещи се да излязат и доста улисани Курфейрак, Анжолас, Фьои и Кумфер. Ще дойдеш ли на погребението на генерал Ламарк? Го попита Курфейрак. Стори му се, че му говорят на китайски. Излезе малко след тях. Мушна в джоба си пистолетите, които му беше поверил Жавер по време на происшествието на 5 февруари и които още бяха у него. Те бяха пълни. Мъчно би било да се каже каква тъмна мисъл го накара да ги вземе със себе си. През целия ден Мариус скита, без сам да знае къде. От време на време преваляваше дъжд, но той не го усещаше. Купи за обед едно дълго хлебче от някакъв хлебар, сложи го в джоба си и го забрави. Окъпа се, като че в сена, също без да съзнава напълно какво върши. Настават мигове, когато в главата ви гори пещ. Мариус беше изпаднал в такова състояние. Той не се надяваше вече на нищо, не се боеше от нищо. Това бяха последиците от предишната вечер. Чакаше настъпването на нощта с трескаво нетърпение. В главата му се очертаваше ясно само една мисъл, в 9 часа той щеше да види Козет. В това последно щастие се заключаваше сега цялото му бъдеще. След това, пълен мрак. От време на време, докато скиташе по най-безлюдните булеварди, му се струваше, че откъм града долитат необичайни шумове. Той се сепваше сред бленуванията си и се питаше, бият ли се там. Когато се стъмни, точно в 9 часа, както беше обещал на Козет, Марио се озова на улица Плюме. Щом се приближи до решетката, забрави всичко. Бяха изминали 48 часа, без да види козет. След малко щеше да бъде с нея, всяка друга мисъл се заличи и той изпита само нечувана, дълбока радост. Миговете, през които човек изживява цели векове, се отличават с това властно и чудотворно свойство, че запълват изцяло човешкото сърце. Мариус се отмести желязната пречка и се втурна в градината. Козет не беше на мястото, където го чакаше обикновено. Той прекуси гасталака и стигна до ъгълчето край площадката. Тя ме чака там, каза той. Нямаше я и там. Тогава вдигна очи и забеляза, че капаците на къщата бяха затворени. Обиколи градината. Тя беше пуста. Мариус се върна към къщата и обезумял от любов, замаян, ужасен, извън себе си от тревога и отчаяние, като собственик, завърнал се в къщи в неудобен час, той зачука по капаците. Почука продължително, на няколко пъти. С риск прозорецът да се отвори и да се покаже мрачното лице на бащата, който щеше да го попита, какво искате, това не беше нищо в сравнение с предположенията му. След като тропа по капаците, той повиши глас и извика, козет. После повтори поверително: козет. Никой не му отговори. Свършено беше. Никой в градината. Никой в дума. Мариус впери поглед в злокобната къща, черна и безмълвна като гробница, но още по-пуста. Погледна каменната пейка, върху която беше прекарал толкова пленителни часове с Козът. После седна на стъпалата на къщата с преливащо от любов и решителност сърце, благослови любимата в най-съкровените дълбини на мисълта си и каза, че щом Козът е заминала, не му остава нищо друго, освен да умре. Изведнъж до чу глас, който като че ли идваше от към улицата и го викаше през дърветата. Господин Мариус! Той се изправи. Какво има? Господин Мариус, там ли сте? Да Господин Мариус, поде гласът, приятелите ви ли чакат при барикадата на улица Шанвриори. Гласът не му беше напълно непознат. Като че ли бе пресипналият груп глас на епонин. Мариус изтича към решетката, отстрани подвижната печка, провря глава и различи фигура на младеж, както му се стори, която потъна тичешком чешком вздрача. Трети, господин Мабиов. кесията на Жан Валжан не донесе никаква полза на господин Мабиов. Благородно, но наивно добросъвестен, той не прие подаръка на звездите. Нито за миг не допусна, че звездата може да се раздроби на златни луидори. Нямаше как да отгатне, че падналите от небето пари бяха всъщност дар от гаврош. Затова отнесе кесията в полицейския участък като загубена вещ, която намерилият предоставя на разположение на тия, които биха предявили правата си над нея. Този път кесията действително се загуби. Естествено никой не я потърси и тя никак не помогна на господин Мабиов. Той продължи да запада все повече и повече. Опитите с Индигото му се отдадоха и в ботаническата градина толкова, колкото по-рано в собствената му градина в Остерлиц. Предната година той не можа да изплати за на прислужницата си, видяхме, че тази година не можеше да плати найема си. След като изтекоха определените 13 месеца, заложната къща продаде медните клишета на неговата Флора. Един бекърджия ги превърна в тенджери. След като пропаднаха клишетата, господин Мабиов не можеше вече да попълни дори частите от екземплярите на Флора, които се намираха у него, и отстъпи срещу нищожна цена на един книжар и гравюрите, и отпечатаните коли като книжни отпадъци. Нищо не остана от труда на целия му живот. Той почна да яде получените срещу този труд пари. Когато видя, че и този жалък източник пресъхва, изостави градината си и тя запустя. Много преди това се беше отказал от двете яйца и парчето говеждо, което си позволяваше от време на време. Сега вечеряше с малко хляб и картофи. Разпродал беше всичките си мебели, после дойде ред на чершафите за смяна, на всички дрехи и забивки, без които можеше да мине. Най-сет не продаде хербариите и печатните картини. Но все още пазеше най-ценните си книги, някои от които бяха изключително редки, като например, Историческите библейски четиристишия, издание от 1560 година. Съвпадане на библиите от Пиер Дюбес. Бисерите на Маргарита от Жан Дюлаес посвещение на Наварската кралица. Книга за задълженията и достоинствата на посланика от сеньор Вилиотман. Равински стихослов от 1644 година. Тибул от 1567 година, с гордото обозначение, ВИНИТИОС, ИНОИДИАИБТИАИС, МАНОТИАИАНИС, ЕДНО. И най-сет един екземпляр от Диоген Лаерци, отпечатан в Лион през 1644 г., в който бяха включени прословутите варианти на ръкопис 411 от 13 век, от Ватикана, както и вариантите на венецианските ръкописи 393 и 394, така плодотворно изтълкувани от Анриетиен. Заедно с всички пасажи на дорийски диалект, които се срещат само в известния ръкопис от 12 век, съхраняван в Неаполската библиотека. Господин Мабиов никога не пареше огън в стаята си и си лягаше с кукошките, за да не хаби свещи. Като че ли вече нямаше съседи. Те го избягваха, когато извизаше от къщи, и той напълно си даваше сметка за това. Нищетата на дете вълнува всяка майка, нищетата на младеж затрогва всяка девойка, нищетата на старец не предизвиква ничие съчувствие. От всички несрети тази несрета се посреща от околните с най-голяма студенина. Но въпреки това дядо Мабиов не беше загубил напълно душевната си детинска ведрина. Зениците му се оживяваха, когато спреше поглед на книгите си, и той се усмихваше, когато се любоваше на своя Диоген Лаерц, толкова ценен и рядък екземпляр. Стъкленият мушкав беше единственият лукс, който си беше позволил, защото иначе беше запазил само строго необходимото. Един ден Ледъп плутарх му заяви, «Нямам пари за вечеря». Това, което тя наричаше вечеря, се състоеше от малко хляб и 4-5 картофа. Защо не вземете назаем? Попита господин Мабиов. Нали знаете, че не ми дават вече. Господин Мабиов отвори библиотеката си, заоглежда бавно една след друга книгите си, подобно на баща, който е принуден да подложи на заколение едно от децата си и им се любова. Преди да спре избора си на някой от тях, измъкна бързо една книга, мушна я подмишница и излезе. Той се върна два часа по-късно без книгата, остави 30 се на масата и каза, «Ето ви за вечерята!» От този миг Леля Плутърх видя как върху откритото лице на стареца легна тъмна сянка, която не се вдигна никога вече. На другия, на по-другия ден, всеки следващ ден господин Мабиов трябваше да прави нови жертви. Той излизаше с книга подмишница и се връщаше с някоя дребна монета. Понеже антикварите виждаха, че той е принуден да продава, Даваха му по 20 сел за книга, която той беше купил на времето за 20 франка. При това понякога се случваше да му я е дал същия този букинист. Томче потом, че си отиваше цялата му библиотека. От време на време той мълвеше. Добре поне, че съм 80 годишен. Сякаш се надяваше тайно, че дните му ще свършат, преди да се свършат книгите му. Той ставаше все по-печален. Веднъж обаче изпита отново малко радост. Излезе с екземпляра на Робер Етиен, който продаде за 35 село на Кеа малаке, и се върна с един екземпляр от Алт, който беше купил за 40 село на улица Гре. Задлъжнях с 5 село, каза той си на Леда Плутърх. Този ден изобщо не вечеря. Беше член на Цветарското дружество. Там знаеха какво оскъдно съществуване води. Председателят на дружеството го посети, обеща да говори за него с министера на земеделието и търговията и действително го стори. Нима е възможно. Възклик на министърът. Напълно съм съгласен с вас. Такъв стар учен. Ботаник. Безобиден човек. Непременно трябва да направим нещо за него. На следващия ден господин Мабиов получи покана за вечеря у министъра. Той показа разтреперан от радост писмото на Леда Плутърх и каза. Спасени сме. В определения ден отиде у министъра. Той забеляза, че смачканата му връзка, широкият му, стар, излязал от мода фрак и изтърканите му обувки предизвикаха очудване у портиерите. Никой не го заговори, дори и министърът. Към 10 часа вечерта, докато все още се надяваше някой да го заговори, чужената на министъра, хубава дама с дълбоко изрязано деколте, до която не бе посмял да се приближи, да задава въпроса. Кой е този старец? Той се върна у дома си в полунощ, пеш а над него се лееше проливен дъжд. Беше продал един екземпляр от Елзевир, за да може да плати на файтунжията, който го бе закарал там. Господин Мабюв бе добил навик всяка вечер, преди да си легне, да прочита по няколко страници от своя Диоген Лаевц. Знаеше достатъчно бръцки, за да вкуси особеностите на ценния текст, който беше негова собственост. Нямаше вече друга радост. Изминеха няколко седмици. Внезапно ледя Плутарх се разболя. има нещо много потъжно от невъзможността да купиш хляб от хлебаря, да не можеш да купиш лекарство от аптекаря. Една вечер лекарят предписа много скъп сироп, освен това болестта се влушаваше, нужна беше болно гледачка. Господин Мабиов отвори библиотечния шкаф, той беше празен. И последното томче беше отишло пореда си. Оставаше само Диоген Лаерц, той взе редки екземпляр под мишница и излезе. Беше 4 юни 1832 година. Отиде при вратата Сен-Жак у наследника на Ройол и се върна с 100 франка. Сложи купчината монети по 5 франка върху нощната маса на старата си прислужничка и се прибра в стаята си, без да каже нито дума. На другия ден още от зори седна на поваления край пътен камък, който се намираше в градината му, и от улицата можеше да се види през плета, че цялата сутрин бе стоял неподвижно, навелчело. чело. Перил виждащ поглед в лехите сувехнали цветя. Сегисто ги спреваляваше, но старецът като че ли не забелязваше нищо. След обед в Париж се надигна необичаен шум. Гърмяха като че пушки и долитеха крясъци на много хора. Дядо Мабюв вдигна глава. Той забеляза един градинар, който минаваше по улицата и го попита: Какво става? Градинарят отмина с мутиката на рамо, като отвърна невъзмутимо: Въстание! Какво възстание? Как какво? Такова, бият се. А защо се бият? Знам ли и аз? Отвърна градинарият. Къде точно? Попита господин Мабиов. Към арсенала. Дядо Мабиов влезе в къщата, взе шапката си, потърси несъзнателно някоя книга, за да я мушне подмишница, не намери, прошепна, ах, вярно, и тръгна като замаян. Едно, Венеция, в дома на Мануци, Лат. Б. П. Книга 10. 5 юни 1832 година. Ай, външната страна на въпроса. От какво се заражда възстанието? От нищо и от всичко. От постепенно натрупване на електричество, от внезапно избухнал пламък, от блуждаеща сила, от случайен повей. Повей, който облъхва по пътя си мислещи глави, бленуващи мозъци, страдащи души, горящи страсти, въпиеща нищета и ги отнася със себе си. Накъде? Наслуки! Пряко обществения строй, пряко законите, пряко безочливото благоденствие на другите, оскърбените убеждения, превърналите се в озлобление възторзи, накипелите негодувания, потиснатите воинствени инстинкти, възбудените младежки дразновения, благородните заслепления, любопитството, вкусът към промяна, жаждата за неочакваното, чувството, което ви кара да изпитате удоволствие пред обявата на нов спектакъл и при прозвучаването на звънеца за вдигане на завесата, за тайната ненавист. Споменът за претърпените огорчения, несполуките, изиграните от съдбата честолюбиви стремежи, незгудите, незбъднатите мечти, непостижимите въжделения, надеждата, че в крушението ще се намери изход и най-сетне на самото дъно, сганта, възпламенителната тиня, ето ви съставните елементи на всеки метеж най-величавото и най-незначителното. Съществата, които бродят извън човешкото общество в очакване на някаква изгода, празноскитащи, тъмни личности, Безделници от кръстопътищата, които спят нощем в незастроените пусти места без друг покрив над главата си освен студеното облачно небе, които изкарват всеки ден хляба си, както им падне, а не чрез труд. Безименните чеда на нищетата и калта, бултаците също принадлежат на метежа. Всеки, който носи в душата си таен бунт срещу каквато и да било неправда на обществото, живота или съдбата, е сроден с метежа и щом той се развихри, човек потръпва и ураганът го увлича. Метежът наподобява циклон в социалната атмосфера, който възниква внезапно при дадени температурни условия. Той кръжи, повдига се, понася се бързо, гърми, изкоренява, смазва, разрушава, изтръгва и помита всичко по пътя си, увлечейки с себе си великодушния и жалкия, силния и слабоволния. Якия дънер и стръкчето слама. Горко томува, когато той увлече с себе си, както и томува, когато блъсне по пътя си. Той ги разбива един в друг. Сграбчи ли някого, метежът му предава невероятна мощ. Той влива в първия срещнат силата на събитията. Превръща всичко в снаряд. Павето става ядро, а хамалинът – генерал. Ако вярваме на някои ясновици на подмолната политика, малко метеж е дори желателен от гледище на властниците. Извод, метежът укрепва правителствата, когато не успее да ги събори. Той подлага на изпитание армията, сплотява буржуазията. Раздвижва мускулите на полицията, заякчава обществения скелет. Той е един вид гимнастика и е едва ли нездравословен. Властта се чувствува по-добре след метеж, също както след като човек си направи фрикция. Преди 30 години метежът се разглеждаше и в друг аспект. Има универсална теория, която се е самопровъзгласила за «здрав смисъл». Филинд против алцест, посредничане между истината и лъжата, обясняване, увещаване – Високомерно смягчаване на конфликтите, което едновременно порицава и оправдава, въобразявайки си, че постъпва мъдро, а всъщност често постъпва педантично. Всяка политическа школа, която носи името Златната среда, води началото си от тук. Това е партията на хладката вода, нито ледена, нито вряла. Тази лъже дълбока и изключително повърхностна школа изучава обстойно следствията, без да стигне до причините и от висотата на някаква полуноука се мъчи да облуздае народните вълнения. Ако слушаме твърденията на тази школа, метежите, които избухнаха след преврата в 1830 година, засенчиха до известна степен това велико събитие. Юлската революция бе чудесен порив на народния гняв, след който небето внезапно се разчисти. Метежите отново докараха облаци на небето, те изрудиха в разпра тази революция, така забележителна в началото със своето единодушие. Както при всяко скопообразно движение напред, в юлската революция се тееха скрити поражения. Метежът ги изкара наяве. Даде възможност да се каже, ето тук има повреда. След юлската революция хората чувствуваха само освобождението. След метежите те почувствуваха катастрофата. Всеки метеж затваря дюкенчетата, обесценява облигациите, разстройва борсата, спира търговията, спъва сделките, ускорява банкрутите. Няма вече пари. Притежателите на известно състояние треперят. Общественият кредит е разколебан, индустрията разнебитена, капиталите се укриват, трудът поевтинява на оплаха. уплаха. От глас във всеки град. Въртопи. Изчислено е, че първият ден на метежа е струвал на Франция 20 милиона франка, вторият 40, третият 60. Тридневен смут custoва 120 милиона, тоест, .е. ако се вземат предвид само финансовите последици, той е истинско голямо бедствие, корабокрушение или загубено сражение, при което е унищожена флота от 60 линейни кораба. Несъмнено от историческо гледище метежът не е лишен от известна красота. Уличният бой е не по-малко грандиозен и патетичен от партизанската борба. В единия се чувствува душата на гората, в другият упти сърцето на градовете. Единият се гордее с Жан Шуан, едно, а другият с Жан, две. Метежите озаряват с порпурна. Но пишна светлина най образните черти на парижкия характер, благородството, самоотвържеността, бурната жизнерадост, по време на тях ще видите студентите, доказващи, че неустрашимостта е на просветения ум, непоколебимата национална гвардия, постове от бакали, крепости от мълчугани, презрение към смърта у всеки минувач. Учебни заведения се сблъскват с войската. Между бойците съществува само разлика във възрастта. Те имат една и съща закалка. Това са едни и същи твърди мъже, които на 20 години умират за идеите си, а на 40 – за семействата си. Армията, винаги мрачна по време на гражданските войни, противопоставя благоразумието на дързостта. Метежите са не само проява на народно дразновение, те са школа за възпитаване на буржуазията в мъжество. Добре. Но дали това оправдава пролятата кръв? А прибавете към пролятата кръв по мраченото бъдеще, опропастения напредък, тревогата сред най-добрите, отчаянието на честните либерали. Злорадството на чуждестранния абсолютизъм пред раните, които революцията си нанася сама, тържеството на победените през 1830 година, които заявяват, ние предрекохме това. Прибавете израсналия може би Париж, но маломощената безспорно Франция. Прибавете, защото трябва да бъдем откровени до край, кланетата които толкова често позорят победата на разярения порядък над обезумялата свобода. Изобщо метежите са гибелни, така говори лъжеблагоразумието, с което драговолно се задоволява буржуазията, този лъженарод. Що се отнася до нас, ние отхвърляме много широката и затова това много удобната дума – метеж. Ние правим разграничение между различните народни вълнения. Не си задаваме въпроса дали един бунт струва колкото едно сражение. Пък и защо да правим такова сравнение? Тук възниква въпросът за войната. Нима войната е по-малко бедствия от метежа. И после дали действително всички метежи се явяват бедствия? И има ли значение, че 14 юли е струвал 120 милиона? Възцаряването на Филип в Испания костува на Франция 2 милиарда. Дори ако щетите бяха равни, ние бихме предпочели 14 юли. Впрочем, ние отхвърляме цифрите, които изглеждат доводи, а всъщност са празни думи. Налице ли е някой метеж, ние го изследваме по същина. В доктринерските възражения, изложени по-горе, става дума само за следствията, а ние ще потърсим причините. Ще уточним. Едно, един от водачите на контрреволюцията по време на Първата Френска революция. Б. П. Р. Две е популярен герой на Народното възстание през 1830 година. Б. П. Втори. Същината на въпроса. Имаме тежи, има и възстания, две различни прояви на гняв. Едната е несправедлива, другата – справедлива. В демократичните държави, единствените, които се основават на справедливостта, понякога се случва малцинството да заграби властта. Тогава народът се вдига и необходимостта да защити правата си може да го доведе и до оръжие. При всички спорове, възникнали във връзка с суверенитета на колектива, Борбата на цялото против една малка негова част е възстание, а нападението на малката част върху цялото е метеж. Според това дали дворецът Тюйлери подслонява краля или конвента, нападението срещу него е справедливо или несправедливо. Едно и също оръдие, насочено срещу тълпата, е виновно на 10 август и има право на 14 вандемиер. Външно сходство, но различна същност. Швейцарците защищават лъжата, Наполеон защищава истината. Това, което извърши всеобщото гласоподаване, упражнявайки свободно суверенитета си, не може да бъде унищожено от улицата. Същото се отнася и за чисто културните придобивки. Инстинктът на масите, днес прозорлив, утре може да се обърка. Една и съща ярост е законна, когато се излива върху тере, и решена от смисъл, когато се насочва към тюрго. Метежни прояви се и трошенето на машини, и ограбването на складове, и прекъсванията на железопътни линии, и разрушаването на корабостроителници, заблуждението на масите, отричането на прогреса от страна на народа, убитият от ученици Рамюс, изгоненият с камъни от Швейцария Русо, възстаналият срещу Мойсе Израел, разбунтувалата се срещу Фокионатина, надигналият се против Сеципион Рим, всичко това е пак метеж. Но когато Париж тръгва срещу бастилията, това е вече възстание. Вълнението на войниците на Александър, както и на моряците на Колумб е пак бунт, несправедлив бунт. Защо? Защото Александър направи за Азия с помощта на меча това, което Христофор направи за Америка с помощта на компаса. Александър, подобно на Колумб, откри нов свят. Да подариш цял свят на цивилизацията означава такова разпространение на светлината, че всяка съпротива в този случай е престъпна. Понякога народът изневерява сам на себе си. Тълпата извършва предателство спрямо народа. Има ли например нещо постранно от продължителното и кърваво съпротивление на контрабандистите на СОЛ, законно и хронично бунтуване, което точно в решителния миг, в часа на избавлението, на народното тържество, се съюзява с трона и от възстание против него се изръждавме теж за него. Мрачно тържество на невежеството. Контрабандистът на СОЛ се изплъзва от кралската бесилка и още с звъжена шията се накичва с бялата покарда. Девизът «Смърт на налога върху солта» се изражда във възкрика «Да живее кралят!» Злодеите от Въртоломеевата нощ, септемврийците от 1792 г., авиньонските изтребители, убийците на Колини, на госпожа Дюламбал, на Берюн 1, испанските бандити, терористичните роялистки банди, другарите на Исус 2, кавалерите на наръкавниците 3, всичко това е метеж. Вандея е голям католически метеж. Гласът на разбунтувалото се право се разпознава. Възбудените народни маси не винаги говорят с този глас. Има понякога безсмислена ярост и камбани, които звучат фалшиво. Не във всяка тревога се долавя ясният звън на бронза. Раздвижването на страстите и невежеството не бива да се смесва с пласъка на прогреса. Въставайте, защо не, но за да израстете. За мен е важно в каква посока се движите. Въстанието е винаги движение напред. Всеки друг бунт е вреден. Всяка ожесточена стъпка назад е метеж. Отстъплението е насилнически акт срещу човешкия род. Въстанието представлява яростен изблик на истината. Когато въстаниците къртят уличните павета, изскача искрата на правото. Когато метежниците посегнат към тях, те ги опръскват скал. Дантон срещу Людовик XVI е въстание, Ебер срещу Дантон е метеж. На това се дължи обстоятелството, че ако въстанието в известни случаи може да бъде, както е казал Лафайет, най-свято задължение, метежът може да бъде най-гибелно покушение. Има известна разлика и в степента на нагорещяването. Въстанието често е вулкан, а метежът, огън от слама, бунтът, както вече отбелязахме, може да избухне понякога и сред самите управници. Полиняк е метежник, ками де демолен е управник. Понякога възстанието е равносилно на възраждане. Тъй като разрешението на всички проблеми чрез всеобщо гласоподаване е съвсем ново явление, и историята, която го пречествува, предлага от 4000 години насам изобилни примери на накърнени права и народни страдания, всяка епоха се отличава със своеобразна, възможна за тогава форма на протест. При цезарите нямаше въстания, но за това пък имаше ювенал. Вместо грахите прозвучава неговото, FACIT 4. При Цезарите има сиенски изгнаник и автор на «Аналите». Нямаме предвид великия изгнаник от Патмус, който също подхвърля на остра критика реалния свят в името на идеалния, който превръща видението си в мощна сатира и хвърля върху Рим Ниневия, Рим Вавилон. Рим Содом огнение от блясък на Апокалипсиса. Йоан върху скалата е сфинкс върху своя пиедестал. Може да не го разберете, той е евреин и говори на староеврейски. Но човекът, който пише Анарите, Елатинянин латинянин или поправоримянин. Понеже царуването на нероновците е мрачно, те трябва да бъдат нарисувани в същите краски. Ако се работи само с резец за гравюри, ще излезе бледа творба. Трябва да налеем в нарезите наситена, ситена, хъплива проза. Деспутите се проявяват до известна степен в емислителите. Окованото в вериги слово притежава страшна сила. Когато някой властелин е наложил мълчание на народа, писателят отвоява и отроява пламенността на своето перо. От това мълчание проистича някаква тайнствена пълнота, която се просмуква и застива като бронзова отливка в мисълта. Гнетът в историята се доларя и стегнатата фраза на историка. Гранитната мощ на някои прочути откъси в проза се дължи на упражнявания от тирани на натиск. Тиранинат принуждава писателя да намали обсега, като по този начин произведението става по-силно. Реторичните периоди на Цицерон, към които Верес остава почти безчувствен, не биха дори засегнали каригула. По-малко размахва фразата, повече сила в удара. Тацит мисли съвсем стегнато. Когато честността на едно благородно и човеколюбиво сърце заговори справедливо и правдиво, тя добива мълниеносна сила. Нека споменем мимоходом, че Тацит не се появява в историята непосредствено след Цезар. Той е предопределен за тибериите. Цезар и Тацит са две последователни явления, чиято среща като че ли непонятно защо е била избягната от този който ръководи в драмата на вековете появата на действуващите лица на сцената и излизането им от нея. Цезар е велик, та също. Бог е пощадил тези две величия и не ги е сблъскал едно с друго. Ако съдникът беше нанесъл удар на Цезар, той може би щеше да го удари прекалено сурово и да се покаже несправедлив. А Бог не е пожелал това. Величавите войни в Африка и Испания, разбиването на сицилийските пирати – разпространението на цивилизацията в Галия, Британия, Германия, всички тия славни дела изкупват Рубикон. В този случай се натъкваме на добросъвестното Божие правосъдие, което се е поколебало да пусне срещу великия узурпатур страшния историк, като по този начин спасява Цезар от Тацит и допуща смягчаващи обстоятелства за провинението на гениалния пълководец. Естествено деспотизмът си остава деспотизъм, дори ако деспотът е гениален. И при най-прославените тирани съществува поквара. Но нравствената чума е още по-отвратителна при безчестните тирани. По време на тяхното властвуване позорните дела се вършат открито и тези, които търсят примери за назидание, тацит или овенал, бичуват по-ползодворно пред очите на човешкия род това явно безчестие. Рим и по-отвратително при вители, отколкото при Сула. При Клавди и Домициан се шири грозна престъпност, която съответствува на уродливостта на тирана. Низоста на робите е пряко дело на деспота. Тяхната застояла съвест, отражение на господари им, излъчва емиазми. Органите на обществена власт са мерски, сърцата, дребнави, съвестите, ограничени, душите, зловонни. Така е при Каракала, така е при Комодии, така е при Хелиогабал, докато от Римския сенат по времето на Цезар се носи само мирис на птичи тор, свойствен на орловите гнезда. На това се дължи привидно късното появление на тацитовци и овеналовци. Изобличителят се появява, когато явлението е съвсем очевидно. Но Ювенал и Тацит, подобно на пророк Исаия в библейските времена или на Данте в средновековието, са отделният индивид. А метежът и въстанието са множеството, което понякога греши, понякога има право. В най-честите случаи метежът се поражда от материални причини. Въстанието винаги има нравствени подбуди. Метежът е Мазаниело, въстанието – Спартак. Въстанието граничи с духа, а метежът с търбуха. Търбухът е раздразнен. Естествено търбухът има понякога право. Когато се касае до глад, метежът в бюзан се например има реален, справедлив и вълнуващ повод. И все пак си остава метеж. Защо? Защото, макар че в основата си е справедлив, приема несправедлива форма. Див, макар и в правото си, боен, макар и мощен, той поразява безразборно. Крачи подобно на сляп слон, който смазва всичко по пътя си. Той остави зад себе си трупове на старци, жени и деца. Проля, без сам да знае защо, кръвта на невинни и безобидни жертви. Да нахраниш народа, е благородна цел, но да го подложиш на клане, е престъпно средство. Всички въоръжени народни протести, дори и най-законните, дори 10 август, дори 14 юли, започват с един и същ смут. Бурни пенливи вълни предхождат освобождението на правото. В началото възстанието протича като метеж, както реката от начало е поток. Обикновеното извежда до океана, революцията, понякога обаче, избрикнало от високите планини, които се възвисяват над духовния хоризонт, над справедливостта, мъдростта, разума и правото, образувано от най-чистия сняг на идеала. След като дълбо скача от скала на скала, отразявайки небето в прозрачните си строи, след като се разрасне от стотина притоци във величествено и победоносно течение. Въстанието пропада внезапно в някое буржуазно тресарище, както Рейн се загубва в блатото. Всичко това принадлежи на миналото. Бъдещето е съвсем различно. С съобщото гласоподаване има това прекрасно преимущество, че унищожава корените на метежа и обезоръжава възстанието, давайки му право на глас. Изчезването на войните, както на уличните боеве, така и на войната край границите, ще бъде неминуемата последица на прогреса. Какъвто и да е днешният ден, нашето утре е мир. Впрочем буржуата, в истинския смисъл на думата, едва ли прави разграничение между възстание и метеж, едва ли доларя тънката разлика между двете. За него всичко е смут, бунтуване срещу господаря на настървено куче, което се опитва да ухапе и трябва да се накаже зверига и затваряне в колитката му, обикновен лай, джавкане. Докато най-сет не дойде денят, когато внезапно порасналата кучешка глава приема неясно в мрака очертания на Лъвска. Тогава буржуата издига лозунга «Да живее народът». След като дадохме това обяснение, нека се запитаме какво представляват събитията през юни 1832 година. Метеж или въстание? Въстание. Може би ще ни се случи при възкресяването на това страшно събитие да употребим понякога думата метеж, но то ще бъде само за да окачествим външните проявления, като не забравяме, че ако той по форма метеж, по съдържание е възстание. Движението през 1832 година беше така величаво с стремителното си избухване и зловещото потушаване, че дори и хората, които виждат в него само метеж, говорят за тия събития с уважение. За тях те са от глас от 1830 година. Възбудените въображения, казват те, не се успокояват за един ден. Революцията не се прекъсва с един замах. Подобно на планинска верига, която се спуска към долината, тя неизбежно се нагъва неспокойно още няколко пъти, преди да дойде до състояние на покой. Няма Алпи без Юра, нито Пиренеи без астурските възвишения. Тази вълнуваща криза на съвременната история, която живее в спомените на парижаните като епоха на Метежи, е безспорно характерен период сред нашия бурен век. Още една дума, преди да подновим разказа си. Събитията, за които ще разкажем, са тясно свързани с живата, драматична действителност, която историкът пренебрегва понякога по липса на място и време. В тях обаче, пак повтаряме, е истинският живот, там трепти и тупти човешкото сърце. Малките подробности, струвани се, че го казахме вече, са, така да се каже, зелените листи на големите събития и те окапват стечение на времето. Епохата, носеща името, метежна, изобилствува с подобни подробности. Съдебните следствия, поради съображения, различни от съображенията на историята, не разкриват, нито задълбочават всичко. Затова това ние възнамеряваме да осветлим, редом с добре известните и обнародвани факти, случки, за които никой не знае подробности, забравени от едни или пропаднали безвъзвратно поради смърта на други. Повечето действуващи лица на тези титанически сцени са изчезнали. Те замлъкнаха още на следващия ден. Но можем да уверим читателя, че ние сме били очевидци на това, което ще предадем. Ще изменим няколко имена, защото историята разказва, а не изобличава, но описаните случаи ще бъдат истински. В интересна книгата, която пишем, ще покажем само едната страна на събитията и само един епизод, сигурно най-малко известния от паметните 5 и 6 июни 1832 година. Но ще се постараем читателят да зърне под мрачния плащ, който възнамеряваме да повдигнем, Действителния облик на тази страшна и дръска обществена проява. Едно френски маршал, убит през 1815 година. Б. П. Р. Роялистка банда. В. П. Р. 3. Роялистка банда. Б. П. Р. 4. Достатъчно е негодованието, лад. Б. П. Р. Погребение, повод за възраждане. През пролета на 1832 година, Макар че от три месеца холерата беше поистудила духовете и беше заместила възбудата им с унило примирение, Париж беше отдавна назрял за бунт. Както вече споменахме, големият град прилича на урадие. Когато е пълно, достатъчно е само една случайно отвръкнала искра и то гръмва. През юни 1832 г. такава искра се оказа по гребението на генерал Ламарк. Ламарк беше много известен и ден човек. Той беше проявил последователно, по време на империята и на реставрацията, двата вида мъжественост, необходими за двете епохи, неустрашимост на бойното поле и доблест на трибуната. Той се показа толкова красноречив, колкото и храбър. Думите му бяха резки като меч. Подобно на предшественика сифоа, Фоа, след като беше държал високо знамето на командуването, той бе издигнал високо знамето на свободата. Застанал между левицата и крайната левица, той бе обичан от народа защото не се плашеше от бъдещето, и обичан от тълпата, защото беше служил вярно на императора. Ведно с граф Жерар и граф Друе той продължаваше да се чувствува импето, едно, един от маршалите на Наполеон. Посрещнал без негодование, лично оскърбление, договорите от 1815 година. Ненавиждаше Уелингтън и проявяваше открито неприязнеността си, което се нравеше на тълпата. 17 години вече, чушт за политическите събития през това време, той пазеше гордо в душата си съжаление за Ватерло. По време на агонията си, в последния си час, беше притиснал до гърдите си шпагата, която му бяха връчили офицерите по време на стоте дни. Наполеон беше умрял с думата «Армия», а Ламарк с думата «Отечество» на уста. Очакваха смъртта му, тя тревожеше народа като скъпа загуба, а правителството – като повод за вълнение. Тази смърт беше истински народен траур. Подобно на всяко горчиво чувство Траурът може да се превърне в бунт. Така именно стана и сега. В навечерието и сутринта на 5 юни, ден, определен за погребението на Ламарк, предградието Сент-Антуан, покрай което щеше да мине погребалното шествие, придоби застрашителен изглед. Заплетената му мрежа от улици се изпълни с глух ропот. Всеки се въоръжаваше с каквото може. Дърводелците отмъкваха с себе си стегите на тезгяхите си, за да издънват вратите. Един от тях си беше приспособил към малото кука, като беше щупил завитата част и беше наточил заострения край. Друг, горящ от нетърпение да атакува, от три дни спеше неразсъбречен. Дърводелецът Ломбие срещна един свой другар, който го попита. Къде отиваш? Как къде? Нямам оръжие. И какво? Отивам на строежа да си взема пергела. За какво ти е? Може да дотрябва, отвърна му Ломбие. Някой си пък Жакрин, предприемчив човек, спираше работниците, които минаваха край него. Ела насам. Той ги черпеше по чаша вино за 10 село и ги питаше. Имаш ли работа? Не. Иди тогава при Фиспиер между двете градски врати е Монтрой и Шарон и ще намериш работа. При Фиспиер ги чакаха куршуми и уражия. Някои известни водачи бяха същински куриери, тоест сновяха непрекъснато, за да съберат хората си. Обертел ми, близо до тронната градска врата, и в кълпачето на капел клиентите се поздравяваха сериозно. Разменяха следните диалози. Къде си държиш пистолета? Под блузата? А ти? Под ризата. На улица Траверсиер пред работилницата на Ролан и в двора Мезумбрюре, пред работилницата на Железаря Берния се трупаха групички и шушукаха. Най-запарен изглеждаше някой Симаво, който никога не се задържаше повече от една седмица в една и съща работилница. Господарите му го изпъждаха, защото били принудени всеки ден да се карат с него. Маво падна убит на следния ден на барикадата на улица Менил Монтан. Прето, който също щеше да умре в сраженията, беше помощник на Маво и когато някой го попиташе. Каква е твоята цел? Той отвръщаше. Въстание. Събрани на улица Берси, работници очакваха е някой Силюмарен, отговорник на Революционния комитет за предградието Сен Марсо. Паролата се предаваше един други му едва ли неоткрито. И така, на 5 юни, променлив ден, през койтото преваляваше, то греше, погребалното шествие на генерал Ламарк прекуси Париж с подобаващата военна тържественост, подсилена от предпазливост. Два батальона с обвити в черен креп барабани, са свалени пушки, 10 000 национални гвардейци, са съби на кръста и артилерийските батареи на Националната гвардия съпровождаха ковчега. Младежи теглеха катафалката. Непосредствено зад нея вървяха офицери от запаса с лаврови клонки в ръка. После идваше безчисленото множество, развълнувано и необичайно, членовете на дружеството приятели на народа, юридическият факултет, медицинският факултет, бежанци от най-различни народности, испански, италиански, немски и полски знамена, дълги трицвети, всевъзможни флагове, деца, размахващи зелени вейки, стъчкуващите в същото това време каменоделци и дърводелци, печатари. Които се разпознаваха по книжните кепета, те вървяха двама по двама или трима по трима, крещяха и размахваха тояги, а някои дори съби, привидно в безпорядък, но всъщност единни, понякога в безразборна навалица, понякога в стройна колона. Всяка отделна група си беше избрала предводител, мъж, въоръжен с чифт пистолети, които не се опитваше да прикрие, правеше преглед на редиците. Те го пропущаха да минава между тях. Страничните алеи на булевардите, клоните на дърветата, балконите, прозорците, покривите гъмжаха от глави на мъже, жени, деца. В очите им се четеше тревога. Едното множество дефилираше въоръжено, другото гледаше уплашено. И правителството от своя страна наблюдаваше. Наблюдаваше с ръка върху дръжката на меча. На площад Людовик 15-ти можеха да се видят, готови да потеглят на бой, с претъпкани патрондаши, с пълни пушки и мускетони, Четири ескадрона карабинери, яхнали конете си, стръбачите на чело. В квартал и при ботаническата градина градската гвардия беше построена на ешелони от улица до улица. На винения пазар чаках ескадрон драгуни, на грецкия площад беше строен половината от 12 полк от леката кавалерия, другата половина се намираше на площада при бастилията. Шестият драгонски полк беше при селестините, а дворът на лувара беше парен с Останалата част от войската беше в бойна готовност в казармите, без да се смятат полковете в околностите на Париж. 24 000 войници в града и 30 000 в предградията дебнеха под заповедите на разтревожената власт за плашителното множество. Средшествието се носеха всевъзможни слухове. Говореше се за долни попълзновения на легитимистите. Говореха за Херцог Райштацки, комуто Бог беше отредил смърт в същия час, когато тълпата му готвеше престол. Някаква останала неизвестна личност съобщи, че в същия миг двама завербувани майстори ще отворят пред тълпата вратите на една военна фабрика. По на повечето присъствуващи, които бяха свалили шапките си, се четеше възторг, примесен с отчаяние. Тук е сред това множество, разяждано от толкова бурни, но благородни страсти, можеха да се видят типични изражения на злосторници и нечестиви уста, които викаха, да грабим. При известни вълнения блатата се раздвижват издано и в тях изплуват пластове тиня. Добре организираната полиция има известно участие в това явление. Шествието се придвижваше бавно, но трескаво от дума на покойника през булевардите към бастилията. От време на време пръскаше дъжд. Той не прогонваше тълпата. Няколко происшествия белязаха пътя на процесията. Обиколиха с ковчега колоната на площад Вандом, замериха с камъни Херцог Фиц Джеймс, стоящ с шапка на глава на един балкон. Откъснаха галския петел от едно народно знаме и го стъпкаха в калта. Нараниха с са сабия един градски сержант при вратата Сен Мартен. Някакъв офицер от 12 ти полк на леката кавалерия извика високо. Аз съм републиканец, политехническото училище, държано принудително под ключ, се освободи и се втурна в процесията с викове. Да живее политехниката! Да живее републиката. При бастилията за страшително дълги редици любопитни, които се спущаха от предградието Сент-Антуан, се присъединиха към шествието и в тълпата започна страшен кипеш. Чуха един мъж, който каза на съседа си. Нали виждаш онзи там с червената брадичка? Той ще каже кога трябва да се стреля. Изглежда, че същата червена брадичка се озовала по-късно със същата задача в друг метеж, както бе установено по време на процеса срещу кенисе. Катафалката отмина бастирията, тръгна край канала, прекуси малкия мост и стигна до есепланадата на Аустерлицкия мост. Там спря. В този миг, гледана от птичи поред, тълпата би приличала на комета с глава на есепланадата и опашка, виеща се покея Бурбон, застилаща бастирията и булеварда чак до вратата Сен-Мартен. Около катафалката се очерта кръг. Огромната навалица се смълча. Лафает взе думата и се прости с Ламарк. Трогателен и величав миг, всички глави се склониха, всички сърца се разтоптяха. Изведнъж сред тълпата се появи облечен в черно конник с червено знаме в ръка, други казват, че носел копия с набучен червен кълпак. Лафает извърна глава. Екселман напусна процесията. Червеното знаме предизвика буря и изчезна. Един мощен вик се понесе като вълна от булевард Бурбон до Остерлицкия мост и разтърси множеството. Проехтяха два гръмки възгласа. Ламарк в пантеона. Лафайет в кметството. Под одобрителните възгласи на множеството младежи повлякоха катафалката на Ламарк през Остерлицкия мост, а файтона на Лафайет по Кеем Морлан. Сред тълпата, която акламираше и обкръжаваше Лафайет, хората забелязваха и си показваха един на друг някакъв немец, Лудвик Шнайдер, достигнал по-късно възраст. Който също беше участвувал във войната през 1776 година и се беше сражавал при Трентон под командата на Вашингтон, а при Брендивайн под командата на Лафайет. През това време градската кавалерия на Левия бряг се раздвижи и препречи изхода на моста. На десния бряг драгоните излязоха от Селестините и се разгърнаха по Кея Морлан. Тълпата, която влачеше Лафайет, ги се гледа внезапно на завоя на Кея и се развика. Драгоните! Драгоните! Драгоните се приближаваха в тръс, безмълвни, в мрачно очакване, с пистолети в куборите и съби в ножниците, са затъкнати в седлата му На 200 крачки от малкия мост те се спряха. Файто над Слафайет стигна до тях, те му направиха път и после пак сгъстиха редиците си. В този миг драгоните и тълпата влязоха в допир. Жените се разбягаха, ужасени. Какво се случи в тази съдбоносна минута? Никой не би могъл да каже. Настана неясното мигновение, когато се сблъскват два облака. Едни разказват, че от към арсенала се дочула тръба за атака, други, че някакво дете замахнало с Сабя по един драгун. Истината е, че внезапно се раздадоха три изстрела, първият уби командира на ескадрона Шоре, вторият, една стара глуха бабичка, която затваряла прозореца си на улица Кунт Скарп. Третият опърли е полета на един офицер. Някаква жена се провикна. Много рано почвате. И внезапно от другия край на Кея Еморлан се зададе в Галоп драгунският ескадрон, който беше останал в казармата. Той въхлетя с извадени саби по улица Беасон Пиер и булевард Беордон и помете всичко по пътя си. Свършено е! Бурята се развихря, започват да валят камъни, еква пушечна стрелба, мнозина се втурват към брега и прекусяват малкия ръкав на Сена, който днес е запълнен. Дървените складове на остров Лувие, тази готова крепост, загъмжават от бойци. Изтръгват куловете, стрелят с пистолети, започват да строят барикада. Отблъснати назад, младежите с катафалката минават тичешком по Остерлицкия мост и обстрелват градската гвардия. Довтасват карабинерите, драгуните се кът с саби, тълпата се пръсва във всички посоки. Боен Ропот огласе от край до край Париж, чуват се възгласи. На оръжие. Хората тичат, премятат се, бягат, съпротивяват се. Гневът разгаря метежа, както вятърът раздухва огъня. Едно в душата си ит. Б. Пра, четвърти, някогашните смутове, нищо поизумително от първото кипване при някой метеж. Всичко избухва навсякъде наведнъж. Предвидено ли е било? Да. Подготвено? Не. Откъде започва? От уличните павета. Откъде пада? От облаците. Тук въстанието има характер на заговор. Там, непринуден изблик. Първият срещнат може да завладее някой ръкав от пълноводния поток на тълпата и да го поведе, където пожелае. Изпълнено с ужас начало, примесено с заплашителна веселост. Отначало само крясъци, магазините се затварят, сергиите опустяват. После единични изстрели, хората се разбягват. Удари с приклади по пътните врата. В дворовете на къщите слугинчетата се смеят и си подвикват. Ще има дандания. А само след четвърт час ето какво ставаше почти едновременно на 20 различни места в Париж. На улица Сент Кроджулабьо Тон Ри, 20-ти на и младежи с дълги коси, влязоха в малка кръчмичка и излязоха миг по-късно с дълбо трицветно знаме, обвито в креп, водени от трима мъже. Въоръжени единият с сабя, другият с пушка, третият с копие. На улица Нонендейер добре облечен гражданин с шкембенце, звучен глас и плешиво теме, с високо чело, черна брада и твърди. Штръкнали мустаци предлагаше открито патрони на минувачите. На улица сен Пьер Монмъртър мъже с запретнати ръкави разхождаха черно знаме, на което беше написано с бели букви, Република или Смърт. На улица Жоньор, на улица Кадран, Монтургой, мандари излизаха е групи с развени знамена с златни надписи и с обозначение на номера на секцията. Едно от тия знамена беше червено и синьо с незабележима бяла идица помежду. На булевард сен Мартен разграбваха военната фабрика, Разграбваха също три оръжейни магазина първия на улица Бобур, втория на Мишел Льоконд, а третия на Тампъл. За няколко минути хиляди ръце в тълпата грабнаха и отнесоха 230 пушки, почти всички двуцевни, 64 саби, 83 пистолета. За да се въоръжат повече хора, един вземаше пушката, друг щика. На Кея срещу Гревския площад въоръжени с карабини младежи се настаняваха в домове на сами жени, за да стрелят оттам. Един от тях имаше кремаклика. Те позваняваха, влизаха и почваха да приготвят патрони. Една от жените разказа по-късно: Не знаех, че това било патрони. Мъжът ми обясни. На улица вие отрият на валицата издани вратата на антикварно Дюкянче, за да вземе я и разни други турски оръжия. На улица Перол се виждаше прострян труп на застрелян зидар. Навред, на десния бряг, на левия бряг, по кейовете, по булевардите, в Латинския квартал. В квартала на харите, задъхани мъже, работници, студенти, членове на дружествени секции, четяха възвания и призоваваха на оръжие. Те чупеха уличните фенери, разпрягаха колите, къртеха паветата по улиците, издънваха вратите от къщите, изкореняваха дърветата, тършуваха и измазетата, търкаляха бъчви, трупаха павета, воденични камъни, мебели, дъски и издигаха барикади. Принуждаваха буржуата да помагат. Влизаха при жените им и ги заставяха да дадат събите и пушките на отсъствуващите съпрузи, като написваха с испанска бяла боя по вратите, оръжията са предадени. Някои издаваха, от своя име, разписки за взетите пушки и съби, като добавяха, потърсете си ги утре в кметството. Обезоръжаваха по улиците самотните часовои и националните гвардейци, които се бяха запътили към съответното окръжие. Сваляха е по на офицерите. На улица Синтия Тиясен Никола... Офицер от Националната гвардия, преследван от цяла войска, въоръжена стояги и рапири, едва успя да се вмъкне в един частен дом, откъдето успя да излезе чак през нощта, и то преобречен. В квартала Сен-Жак студентите излизаха на орляци от квартирите си и се изкачваха по улица Сент-Ясент до кафенето, Прогрес, или слизаха до кафене, 7-те билярда, на улица Ематюрен. Там пред вратите, застанали прави върху крайпътните камъни, младежи раздаваха оръжие. Разграбваха дървения склад на улица Транснонен, за да строят барикади. На едно единствено място жителите оказаха съпротива, на ъгъла на улиците Сентавуа и Симон Лофран те сами разрушиха барикадата. На едно единствено място бунтовниците се огънаха, те изостариха започнатата барикада на улица Тампол, след като стреляха по отряда на Националната гвардия и побягнаха по улица Кордри. Отрядът взе от барикадата червеното знаме, пачка патрони и 300 куршума за пистолет. Националните гвардейци разкъсаха знамето и набучиха парчетата на щиковете си. Всички тия събития, които предаваме бавно и последователно тук, се развиваха едновременно и вихрено навред изграда сред неописуема суматоха, подобно на Сноп Светкарици, блеснали при трясъка на един единствен гръм. За по-малко от час 27 барикади изникнаха като че ли изпод земята само в квартала при харите. Сборен център беше същата прословута къща 5-0, която на времето служи за крепост на Жан и неговите 106 саратници. обградена от едната страна от барикадата Сен Мери, а от другата с барикадата на улица Мобюе, тя властвуваше над три улици, Арси, Сен Мартен и Обрилобелше, към която гледаше. Две барикади се срещаха под правъгъл, едната от улица Монтургьой до Гран Трюандри, другата от улица Жофроланжвен до улица Сентавоа. Без да смятаме многочислените барикади в 20-ти на други паришки квартали, в маре, на хълма сен Жон виев на улица Менилмонтан, където бяха изкъртили път на врата заедно с пантите. Друга близо до малкия мост при Отелдио, издигната от разпрегната и преобърната двуколка, на 300 храчки от полицейското управление. На барикадата на улица Менетрие добре облечен мъж, раздаваше пари на работниците. При барикадата на улица Грьонета се появи конник и връчи на този, който изглеждаше водач на барикадата. Доста монети, както личеше по всичко. Вземете, каза той, за да посрещнете разходите, виното и тям подобни. Млад, Русмомък без връзка от една барикада до друга и разнасяше паролите. Друг се изваде на сабия и с синьо полицейско кепена глава, разпределяше караулите. Кръчмите и портирските помещения зад барикадите бяха превърнати в караолни постове. Метежът се водеше по най-изкусната военна тактика. Тесните, неравни и криволичещи улички с много завои и агли бяха избрани съвсем удачно, по-специално в околностите на Харите, мрежа от улички, заплетени като джунгла. Дружеството приятелите на народа беше поело, както се говореше, ръководството на възстанието в квартала Сентавуа. Когато претърсиха някакъв мъж, убит на улица Понсо, намериха у него плана на Париж. Във въздуха се носеше невиждана необузданост, която придаваше на вълнението метежен характер. Издигайки мигновено барикади с една ръка, Въстанието бе завзело с другата почти всички караулни постове на гарнизона. Не се бяха минали и три часа, а подобно с къщия пламък на Запарен Фитил, Въстаниците нападнаха и завзеха върху десния бряг Арсенала, Кметството и Кралския площад, целия квартал Маре. Оръжейната фабрика, Попенкур, Гариот, Водната кула и всички улици в съседство с харите. На левия бряг, Казармата на ветераните, Сен Пелажи е Емобер, Барутния погреб Дюмолен, всички градски врати. В 5 часа вечерта те бяха господари на Бастилията, на ленжери, на бламманто. Разознавачите им стигаха до площад Виктуар и заплашваха банката, казармата Птипер и пощенската палата. Една трета от Париж беше в ръцете на метежниците. Из битка кипеше навсякъде и в резултат на обезоръжаванията, на домашните обиски, на завзетите бързо оръжейни магазинчета започналият с и бой продължаваше с пушечни изстрели. Към 6 часа вечерта пасажът Сомон се беше превърнал в бойно поле. Метежниците бяха на единия край, войската на другия. Обстрелваха се през решетките. Един замечтан наблюдател, авторът на тази книга, който беше отишъл да види отблизо вулкана, се оказа заклещен в пасажа между два огъня. Само издадените полуколони между отделните магазинчета го предпазваха от кошумите. Той остана почти половин час в това неприятно положение. Междувременно тръбите свиреха за сбор, националните гвардейци се обличаха и въоръжаваха набързо, от кметствата извизаха техните отреди, а от казармите – полковете. Един барабанчик срещу пасажа Анкър беше промушен с кама. Друг на улица син беше нападнат от на младежи, които спукаха барабана и отнеха събята му. Трети беше убит на улица Грюния Сен-Лазар. На улица Мишел Лёхунт паднаха мъртви един след друг трима офицери. Неколци на градски гвардейци, ранени на улица Ломбар, отстъпваха. Пред Батавския двор отряд национални гвардейци намериха червено знаме със следния надпис «Републиканска революция 127». Революция ли беше действително това? Въстанието беше превърнало центъра на града с криволичащите му улички в огромна, непристъпна крепост. Там беше огнището, ядката. Останалото бяха дребни схватки. Обстоятелството, че там още не се биеха, доказваше, че всичко щеше да се реши именно на това място. Войниците в някои полкове бяха разколебани и това увеличаваше страшната неизвестност на развръзката. Спомняха си с какво рикуване народът беше посрещнал през юли 1830 година неутралността на 53-ти пехотински полк. Двама безстрашни и изпитани по време на големите войни мъже командуваха войските, маршал Лобо и генерал Бюжо, Бюжо под началството на Лобо. Многочислени патрули, съставени от отряди пехотинци, обградени с цели дружини от националната гвардия и предвождани от полицейски комисар, препасан с шарф, претърсваха разбунтованите улици. Въстаниците от своя страна поставяха стражи на кръстопътищата и пращаха дръско патрули извън барикадите. Наблюдаваха се зорко и от двете страни. Правителството, държащо цяла армия в ръцете си, се колебаеше. Скоро щеше да се стъмни и Сен Мери звънеше тревога. Тогавашният министр на войната, маршал Султ, който беше участвувал в битката при остерлиц, наблюдаваше мрачно развоя на събитията. Тези стари моряци, свикнали с правилни методи на действие, чието единствено средство и ръководно начало е умелата тактика, компас на сраженията, винаги се объркват, когато пред тях се надигне кипналата пяна на народния гняв. Гормилото не се поддава на революционния вятър. Националните гвардейци от предградията се стичаха бързо и безредно. Един батальон от 12-ти кавалерийски полк идваше тичешко муцендиони. 14-ти пехотински полк пристигна от Корбоа. Батареите на военното училище бяха заели позиция при арката на карузел. От Винсен се спущаха урадия, Тюйлери опустя, но Луи Филип никак не се вълнуваше. Ви, особеност на Париж. Казахме вече, че от две години насам Париж беше свидетел на не едно възстание. Едва ни има нещо по-удивително спокойно от Париж по време на Метеж, като се изключат разбунтуваните квартали. Париж свиква бързо с всичко, Метеж ли, голямо чудо. Париж си има толкова грижи, че не си струва труда да се безпокои за такава дреболия. Само огромните градове могат да предложат такова необикновено зрелище. Само в техните необятни предели могат да съжителствуват едновременно и гражданската война, и това необяснимо спокойствие. Обикновено, когато започне възстание, когато прозвучи барабанът, сигнал за сбор и обща тревога, бакалинът се ограничава да забележи. На улица Сен-Мартен сякаш има бъркотия. Или, към предградието Сент-Антуан. Често той прибавя нехайно. Натам трябва да е. По-късно, когато ясно започне да се долавя резкият и зловещ трясък на престрелката и урадейните зълпове, бакаринат заявява, бият се не на шега. Вижти, дали пък наистина се бият. Малко по-късно, ако бурята се приближава и разпростира, той затваря набързо дюкянчето си и навлича припряно униформата си или, с други думи казано, поставя в безопасност стоките си и излага на опасност себе си. Престрелки на кръстопътя, в пасажа, в задънената уличка. Превзети, загубени и наново завзети барикади. Лее се кръв, на огън дупчи фасадите на къщите, кошуми убиват хора в леглата им, трупове застилат паважа. Няколко улици по-далеч можете да чуете тръкането на билярдните топки в кафенетата. Любопитни разговарят и се шегуват на две крачки от улиците, където кипи бой. Театрите са отворени и представят водевили. Файтоните си вървят. Срещате хора, които отиват да вечерят в ресторант, понякога в самия квартал, където се води сражението. През 1831 година преустановиха за малко стрелбата, за да пропуснат едно сватбено шествие. По време на възстанието на 12 май 1839 година едно дребно недъгаво старче, тикащо ръчна количка с шишета, пълни с напитки, на която беше набучен дрипа в трицвет. Сновеше по улица Сен Мартен от барикадата до войската и от войската до барикадата. Предлагайки безпристрастно чаша разхладително питието на правителството, то на анархията. Това явление е действително необикновено и представлява характерна особеност на парижките метежи, която едва ли се среща в друга някоя столица. Две условия са необходими – величието на Париж и неговата жизнерадост. Градът на Волтер и на Наполеон. Този път обаче, когато се вдигна на оръжие на 5 юни 1832 година, Големият град почувствува нещо, което беше може би по-силно от самия него. Той се оплаши. Навсякъде, дори и в най-отдалечените и най, най безучастни квартали, се затвориха посред бял ден врати, прозорци и капаци. Смените грабнаха уражие, страхливците се изпокриха. По улиците не се мяркаха вече безгрижни или урисени в работа минувачи. Много улици бяха пусти, като че ли бе 4 часа сутринта. Предаваха си един на друг тревожни подробности, Пръскаха се злокобни слухове, уния завзели банката, само в манастира, Сен Мери, били шестотин, укрепили се в църквата, като си пробили бойници. Пехотата не била особено надежна, Арман Карел отишъл при маршал Клозел, който му заповядал, хвърляте първо един полк, Лафайът бил борен, но все пак казал на въстаниците, аз съм с вас, ще ви следвам навсякъде, където може да се намери място за носилката ми, трябвало да бъдат на штрек, през нощта ще ли да се появят хора които ще ли да ограбят самотените къщи в безлюдните квартали на Париж, това можеше да проличи въображението на полицията, тази нова анратклив в услуга на правителството. На улица Обрилобо ще била заела позиция цяла батарея, Лобо и Бюжо били изготвили общ план за действие и в полунощ или най-късно призори четири военни колони ще ли да се насочат едновременно към центъра на Метежа, първата, идваща от към Бастилията, втората от вратата Сен-Мартен, третата от Гревския площад и четвъртата от Халите, Войските може би възнамерявали да упразнят Париж и да се оттеглят на Марсово поле. Не се знаело какво ще стане, но безспорно този път положението било много сериозно. Нерешителността на маршал Султ тревожеше хората. Защо не нападнето такси? Явно той е дълбоко смутен, като чели старият лъв подушва в мрака някакво непознато чудовище. Вечерта настъпи, театрите не се отвориха, патрули сновяха с навасени лица, Обискираха минувачите, задържаха съмнителните. В 9 часа имаше над 800 арестувани. Полицейското управление беше претъпкано, затворите форс и консьержи също. В консьержи по-специално, дългият сутерен, носещ името улица Париж, беше заслан цял със слама, върху която лежаха множество задържани. Един лиончанин, Лагранж, поддържаше духа с бодрите си речи. Сламата шушнеше като проливен дъжд под неспокойните тела на мъжете. Друга затворниците бяха налягали на открито един връз друг във вътрешните дворчета на затворите. Навред тревога и необичаен за Париж трепет, парижаните се барикадираха в домовете си. Жените и майките се безпокояха, чуваха се едни и същи възгласи. «Ах, Божичко! Още не се е прибрал. В далечината долиташе се ги с на кола. Притайни зад вратите». Хората се вслушваха във рявата, виковете, суматохата, в глухия, неясен ропот и казваха, това е кавалерията, или артилерийските муниции минават. Слушваха се в тръбите, барабаните, пушечната стрелба и главно в тревожния камбанен звън на Сен Мери. Чакаха първия урадеен изстрел. Въоръжени мъже се мяркаха по облите на улиците и изчезваха, викайки, прибирайте се, и хората бързаха да залостят вратите. Питаха се, как ще завърши това. С всеки изминат миг, ведно с сгъстяването на нощната тъма, Париж като че ли се обагряше все по от страшния пожар на метежа. Книга 11. -та. Атомът се побратимява с урагана. Ай! Малко пояснение относно происхода на поезията на Гаврош. Влиянието на един академик върху тази поезия. В мига, когато колоната на възстанието, избухнало пред арсенала, при стълкновението между народа и войската, Отстъпи назад, сред множеството, зад катафалката, изпълнило плътно булевардите, което напираше. Така да се каже, върху челната колона на шествието започна страхотен отлив. Тълпата се люшна, редиците се разбъркаха, всички хупнаха да бягат и да се спасяват, едни с воинствени викове, други примрели от страх. Пълноводната река, която заливаше булевардите, се раздвои за миг, излезе от бреговете си надясно и наляво и се разля на потоци по 200-странични улици, клопочейки като от прищен бент. По същото време по улица Менил Монтан се зададе дрипаво хлапе с клонче цъфнал блок в ръка, то бе го откъртило от белвилските възвишения. Детето се гледа върху сергията на една вехто стар кавалерийски пистолет. То хвърли цъфналото клонче на улицата и извика. Бабо, не знам коя си, ще ли задигна е това тук? И побягна с пистолета. Две минути по-късно вълната оплашени буржоа, които бягаха по улица Аемло и улица Бас, срещнаха детето. То размахваше пистолета си и пееше. Човек не може нищо нощем да съзре. А денем всичко си речи съвсем добре. От апокривно някакво писание. Изпада буржуата в отчаяние. Бъдете добродетелни до сетен дъх. Еях, еях, и шапка с остър връх. Малкият Гаврош отиваше на война. Чак на булеварда той забеляза, че пистолетът му нямаше спусък. Кой беше съчинил стихчето в такт, с което крачеше Гаврош, кой беше съчинил и всички други песнички, които така охотно пееше той при случай? Не знаем. Едва ли някой знае? Може би единствен той. Гаврош знаеше добре всички популярни песнички и прибаряше към тях собственото си чуруликане. Палавник и уличник, той съставяше подпори от гласовете на природата и гласовете на Париж. Съчетаваше репертуара на птичките с репертуара на парижките ателиета. Познаваше чираците на художниците, родствени не му по дух. Изглежда, че сам той е бил три месеца печатърски чирак. Бяха го натоварили веднъж поръчение за господин Борлормиян, един от 40-те академици. Гаврош беше образован гамен. Впрочем на него и презум не му минаваше че когато през онази мръсна дъждовна нощ бе предложил гостоприемно своя слон на двете мълчуганчета, беше изиграл роля на провидение за собствените си братчета. Вечерта за берадчетата си, а сутринта за баща си. Така бе прекарал тази нощ. Когато напусна рано сутринта улица Бале, той се върна бързо при слона, измъкна изкусно двамата мълчугани, сподели с тях случайната закуска, изнамерена кой знае откъде, и после си отиде. Като ги повери на добрата майка, улицата, която го беше отгледала, кажи речи, и него самия. Разделейки се с тях, той им определи среща вечерта на същото място и вместо с Богом произнесе следната назидателна реч. А сега се чупя или друго е, че казано, нямаме или както се казва в двореца, офейквам. Ако не намерите мама и татко, елате пак тука до вечера, маничета. Ще ви на гостя за вечеря и ще ви сложа дананкате. Двете дечица не дойдоха вечерта. Може би някой градски сержант ги бе прибрал и отвел в участъка или някой фокусник ги бе откраднал, или чисто и просто се бяха изгубили в огромната паришка джунгла. В низините на сегашното общество често се случват такива безследни изчезвания. Гаврош не ги видя вече. От онази нощ бяха минали 10 или 12 седмици. Неведнъж му се случваше да се почеше по темето и да си каже, къде ли пропаднаха дечицата ми. Междувременно той стигна с пистолет в ръка до улица Понтошо. Забеляза, че на тази улица имаше само едно отворено дюкянче, и при това, достойно за размисъл обстоятелство, баничарница. Благословен от провидението случай да хапне ябълкова пита, преди да потъне в неизвестността. Гаврош се спря, опипа бедрата си, бръкна в джобчето на жилетката си, обърна джобовете на панталоните си, но не намери нищо, нито едно село и се развика. На помощ, тежко е да загубиш последната ябълкова пита в живота си. Но все пак той продължи пътя си. След две минути излезе на улица Сент луи Когато пресичаше улица Парк Роял, почувствува нужда да замени с нещо непостижимата ябълкова пита и си достави неповторимо наслаждение, разкъсвайки посред бял ден фишите за театралните представления. Малко по-далеч видя група цветощи личности, които му се сториха едри собственици, той повдигна рамене и на слуки по техен адрес следната философска жлъч. Колко са тлъсти, пустите му рентиери. Тъпчат се. Не могат глава да дигнат от ядене. Попитайте ги само къде си дяват парите. И те сами не знаят. Излапват си ги и толкова. Плюскат колкото им побира търбухът. Втори, гаврош на поход. Да размахваш посред улицата пистолет без пусък е такава обществена проява, че гаврош с всяка измината крачка все повече се разпалваше. Той пееше от къси от марсилезата и сеги с се провикваше бодро. Всичко е наред. Боли ме лявата лапа. Изкълчил съм си ревматизма, но съм доволен, граждани. Буржуата да ми че сега ще им изпея страшно бунтовни куплечета. Какво представляват ченгетата? Кучешка пасмина! Да не оскърбяваме кучетата! Ех, че ми се ще да си имам едничко на пистолета, едно! Идвам от булеварда, приятелчета! Там почва да припарва, там ври и типи. Време е да се обере пяната. Напред, другари. Нека нечистата кръв да напои браздите, две е готов съм да дам живота си за отечеството, никога вече не ще видя гаджето си. О, да, Нини, -ни, край, Нини. -ни. Но както и да е, да живее радостта, да се бием, пусто да остане. До гуша ми дойде деспотизмат. В този миг конят на един национален гвардеец се просна на паважа. Гаврош остави пистолета си на земята, повдигна мъжа и му помогна да повдигне и коня. После взе отново пистолета си и продължи нататък. Улица Торини тънеше в спокойствие и тишина. Тази бездушност, на квартала Маре, противоречеше на околната невероятна суматоха. Четири сплетници разговаряха на прага на една врата. Шотландия е прочута със своето трио от вещици, но и Париж си има своя квартет от клюкарки. Съдбоносното, ще станеш крал, би могло да бъде също така зловещо подхвърлено на Бонапарт на кръстопътя Баудуае, както на Макбет в храсталаците на Армюр. Все същото злокобно грачене. Клюкарките от улица Торини се занимаваха само с личните си работи. Те бяха три портиерки и една вехтошарка с кош и кука в ръка. Четирите като че стояха на стража на четирите крайни точки на староста. грохналост, немощ, нищета и печал. Вехтошарката се държеше смирено. В това общество, изложено на различни ветрове, вехтошарката се кланя, портиерката покровителствува. Този факт се дължи на купчината смет край пътния камък, която зависи от прищявката на портиерката и бива тласта или посна според това, кой я изхвърля. Случват се добросърдечни метли. Тази вехтошарка се усмихваше признателно, о, каква усмивка! Спълна кошница на трите портиерки. Водеше се следният разговор. Все такава проклетали е котката ви. Боже мой, нали знаете какви са котките, естествено, те са врагове на кучетата. Виж, на кучетата не им е леко. И на хората. Само че котешките бълхи не отиват у хората. Котките са нищо, но кучетата са опасни. Спомням си, една година имаше толкова много кучета, че писаха чак във вестника. Беше по времето, когато в Тюйлери в малката каляска на римския крал бяха впрегнали големи овни. Спомняте ли си, аз обичах Херцог Бордо, а пък аз познавах Людовик 17. Предпочитам него. Месото много поскъпна, Стрино Патагон. А, да не говорим, в месарницата е ужас. Месерите са обирници. Само остатъци ти дават. В този момент се намеси и в Не върви търговията, госпожи. Боплука хич го не бива. Хората вече не хвърлят нищо. Всичко си изяждат. Има по-бедни и от вас, Стрино Варгулен. Колкото за това, имате право, отвърна почтително в все пак аз поне имам занаят. Настана мълчание, а след това вехтошарката, водена от присъщата на всеки човек потребност да се похвали, добави. Като се прибера сутрин, опразвам коша и почвам обирането, вероятно вместо подбирането. Натрупвам всичко на купчини в стаята. В един панер пърцалите, остатъците от плодове и зеленчуци в едно каче, бельото в шкафа, вълнените парцали в скрина, хартиите въгъла до прозореца, водното за ядене в паницата, стъклата в камината. Скъсаните обувки зад вратата, а покарите под леглото. Гаврош стоеше зад жените и слушаше. Бабки, намеси се той, какво сте се разбъбрили за политика. Посрещна го зал потругатни ни на четири гласа. Още един злодей. Какво сте иска в лапата си? Пистолет? Вижте само какъв противен хлапак. Няма да ми докато не катурне властта. При изпълнен с презрение, Гаврош се отказа от отмъщение, а само им се изплези, като разпери ръка пред носа си. Прокрето Босоного. Кресна в Жената, на която казваха Стрина Патагон, плесна възмутено с ръце. Сигурно ще ни сполети нещо лошо. Съседският хлапак, оня с брадичката, минаваше всяка сутрин под ръка с млада хубосница с розово шапче, а днес го видях с пушка в ръка. Стрина Беашо ми каза, миналата седмица имало революция в, Ф. е, там, където е онова теле, в Понтоас." А сега пък виждате ли това отвратително момчища с пистолета? Изглежда, че селестините са натъпкани с урадия. Как да се разправя правителството с такива изчадия, които се чудят само какво да измислят, за да не дават мира на хората? Тък му се бяхме малко по-успокоили след всичките нещастия. Христе Боже, нали видях бедната кралица, като я караха с колата? И от всички я разправи и тютюнат пак ще поскъпне. Безобразие! А тебе, обяснику, сигурно ще те видя на гилотината. Сополът ти виси, мила Антико. Каза Гаврош. Обърши си чушката. И той отмина нататък. Когато стигна до улица Паве, пак се сети за вехтошарката и произнесе следния монолог. Грешиш, че оскърбяваш революционерите, бабо, обирачка на буклук. Пистолетът, който виждаш, е за твое добро. За да сбираш в коша си повече годни за ядене неща. Изведнъж той чу зад себе си шум. Портиерката Патагон вървеше по петите му и викаше, заплашвайки го с юмрук, мръсно копеле, абсолютно никак не ми пука. Отвърна Гаврош. Малко след това той мина край дома на Ламуаньон и нададе боен призив. Напред, на бой! Внезапно го налегна горчива печал. Той погледна окорително пистолета си, като че ли се опитваше да го умилостили. Аз съм тръгнал да стрелям, но ти не стреляш, въздъхна той. Среща с куче може да отвлече вниманието ви от липсващия спусък. Неочаквано мина много мършаво псе. Гаврош се трогна. Клето паренце, бъчвари си глътнало, татиричат всичките обрачи. После той се отправи към Монсенжерве. Едно, чиен, куче, на френски значи също спусък на пистолет. Б, пръ, две стихот, марсилезата. Б, пръ, трети. Справедливото възмущение на един бръснар. Достопочтеният Бръснаров Ризьор, който беше изгонил двете момченца, при отени от Гаврош в бащинската отруба на Слона, се намираше в този момент в Дюкенчето си и бръснеше стар войник, легионер от запаса, служил на времето при императора. Те разговаряха. Бръснарят естествено говореше за метежа, за генерал Ламарк и от Ламарк разговорът се прехвърли на императора. Ако Приудом присъствуваше на този разговор между Бръснар и войник, навярно щеше доста да го украси и щеше да го заглави. Диалог между бръснача и събята. Господине, казваше бръснарят, как яздаше императорът. Лошо. Не умееше да пада. Затова никога не падаше. Хубави ли му бяха конете? Сигурно е имал отлични коне. В деня, когато ми връчи кръст за храброст, забелязах коня му. Чисто бяла кобила, бифрогон. Ушите и кратко бяха много раздалечени. Седлото дълбоко, малка главица с черна звезда на челото, дълга шия, яки, жилести крака, изпъкнани ребра, полегати рамене, моден гръб. Висока малко повече от 15 педи. Хубав кон! Забеляза Браснарят. Любимият кон на Негово величество. Браснарят почувствува, че след тези думи се полага малко мълчание. Той помълча и след това поде. Императорът е бил раняван само веднъж, нали? Старият войник отговори спокойно, с нетърпящ възражение тон на очевидец. В петата. При рът Никога не съм го виждал по-издокаран от тогава. Беше чист като нова монета. Ами вас, господин ветеран, вас навярно често са ви ранявали. Мене ли? каза войникът. Нищо особено. При го ме цапнаха два пъти с сабя по тила, при аустерлиц един куршум ми се заби в дясната ръка, а при ена, в лявото бедро. При Фридланд ме удариха с щик, а пък при Москва река ме намушкаха седем-осем пъти с копие. При Люцен парче от снаряд ми отнесе пръста. А освен това при Ватерло един едрокалибрен шум остана в бедрото ми. Това е всичко. Колко е прекрасно да умреш на бойното поле. Възкликна на с въодушевление, достойно за пиндар. Лично аз, честна дума, побих предпочел да ми пръснат корема с снаряд, отколкото да пупна на удара от някоя борест, бавно. Всеки ден по-малко, с разни там лекарства, лапи, инжекции и доктори. Не сте придирчив. Каза войникът. Още не довършил думите си, страшен трясък разтърси браснарницата. Стъклото на витрината се пропука звездообразно. Браснарят стана смъртно блед. Божичко, извика той, това сигурно е. Какво? Орадейният снаряд. Ето го, каза войникът. Той вдигна от земята нещо. Беше камъче. Браснарят изтича към щупеното стъкло и видя Гаврош, който бягаше колкото му държаха краката към пазара сен Жан. Минавайки пред браснарницата, Гаврош, който беше взел при сърце съдбата на двете мълчубенчета, не можа да устои на изкушението да каже Добър ден на браснаря и запрати камък във витрината му. Виждате ли. Искреща браснарят, чието побледняло от страх лице, беше станало сега му от гняв. То прави зло заради самото зло. Да не би някой нещо да му е сторил на това сополанче. Четвърти. Детето се очудва на стареца. Междувременно на пазара Сен-Жан, където полицейският пост беше вече обезоръжен, Гаврош се присъедини към дружината, водена от Анжолас, Корфейрак, Кумфер и Фюии. Почти всички бяха въоръжени. Баурел и Жан-Провер бяха успели да ги намерят и увеличиха състава на отряда. Анжолас носеше ловджийско чифте, компфер, пушка на национален гвардеец с номера на легиона, а в колана си беше затъкнал два пистолета, които се виждаха през разкопчания му сюртук. Жан Провер се беше снабдил с стар кавалерийски мускетон, баорел, с карабина, Курфейрак размахваше гола сабя, измъкната от тръстиков бастун, а Фюи вървеше напред с сабя в ръка и викаше, да живее Полша. Без връзки, без шапки, задъхани, измокрени от дъжда, с изкрещи очи, те стигнаха до К.М. Морлан. Гаврош се обърна невъзмутимо към тях. Накъде сме Ела, каза Курфейрак. Зад Фьо и вървеше или по-скоро подскачаше Борел, който се чувствуваше като риба във вода по време на метеж. Беше сложил алена жилетка и устата му сипеше гръм и мълния. Жилетката му оплаши един минувач, който завика, загубил ума и дума. Червените идат. Червеното. Червените. Отвърна Борел. Амаче че глупа в страх, гражданино. Аз пък хич не треперя предаления мак. Нито малката червена шапчица ми вдъхва ужас. Слушайте, гражданино, оставете рогатия добитък да се плаши от червеното. Той се гледа на един агъл съвсем миролюбива обява, залепена на стената, разрешение да се ядат яйца, послание по случай постите на парижкия архиепископ до паството му. Баорел възкликна паство. Вежливо название на стадо гъски. И той смъкна посланието от стената. Тази постъпка спечели тутък си гаврош. От този миг гаменчето почна да наблюдава внимателно Борел. Борел, забеляза Анжолас. Грешиш. Трябваше да оставиш посланието на мира, то не ни влиза в работата и ти напразно си изстрелваш патроните. Пази си запасите. Не бива да се гърми на халост, нито с пушка, нито със сърцето. Кой както я разбира, Анжолас, възрази Борел. Тези епископски писания ме дразнят. Искам да си ям яйца без светейшото му разрешение. Ти си тиха вода, а аз се забавлявам. Впрочем аз съвсем не си хърбя силите, напротив, само се засилвам по този начин. Разкъсах посланието, кълна се в Херкулес, само за да възбудя охотата си. Думата, Херкулес, направи силно впечатление на Гаврош. Той не пропущаше случай да се образова, а този смъквач на афиши беше спечелил уважението му. Какво значи Херкулес? Попита детето. Това ще рече, дявол да ме вземе, на латински, обясни Боорел. В този миг той позна някакъв блед младеж с черна брада, който ги наблюдаваше от един прозорец, вероятно един от приятелите на ABC. Извика му, бързо патроните. Парабелам, едно, хубавец, две, вярно. Забеляза Гаврош, който вече разбираше латински. Следваше ги шумно шествие, студенти, артисти, младежи, симпатизиращи на кубурдата ФЕКС, Работници, пристанищни носачи, въоръжени стояги и щикове, а някои като конфер са затъкнати пистолети. И един старец, който изглеждаше премного стар, вървеше сред тълпата. Той нямаше оръжие и бързаше, за да не изостане назад, макар че имаше занесен вид. Гаврож го забеляза. Който и? Попита той корфейрак. Един дядо, този старец беше господин Мабьов. Едно готви се за бой, лад. Б. Пара. Две. Гаврош свързва Белам, Война, с френското прилагателно Бо, Бел, Хубав, Хубава. Бъ, паръ, Ви, Старецът, нека разкажем да какво се беше случило. Анжолъс и приятелите му минаваха по булевард Беордон покрай държавните житни складове, когато драгоните нападнаха множеството. Анжолас, Курфейрак и Комфер вървяха с тия, които свиха по улица Беасонпиер, викайки, на барикадите. На улица Ледигиер те срещнаха някакъв старец. Вниманието им беше привлечено от обстоятелството, че старецът вървеше на зигзаг, сякаш беше пиян. Освен това той държеше шапката си в ръка, макар че беше валяло цялата сутрин, а и в момента дъждът се лееше като изведро. Корфейрак позна дядо Мабиов. Той го знаеше, защото неведнъж беше придружавал Мариус до неговия дом. Познавайки миролюбивите и извънредно плахи привички на стария църковен настоятел и библиофил, той се изненада че го среща сред суматохата, на две крачки от обстрелващите кавалеристи, почти в разгара на боя, без шапка под дъжда и под кошумите, и го спря. 25-годишният метежник и 80-годишният старец размениха следния диалог. Приберете се в дома си, господин Мабьов. Защо? Почват размирици. Много добре. Ще има сечи и пушечна стрелба, господин Мабьов. Отлично. И урадеен огън. Още по-добре. А къде отивате вие? Отиваме да съборим правителството, великолепно, и той тръгна с тях. От този миг старецът не промълви вече нито дума. Стъпките му внезапно станаха твърди. Работници му предложиха ръка, той отказа с кимване на глава. Вървеше почти в първата редица на колоната и погледнат отстрани, изглеждаше, че крачи бодро, а погледнат в лице, изглеждаше, че спи. Какво запалено старче? Шепнеха студентите. Сред тълпата се понесе слух, че бил бивш конвентист, стар цареубиец. Групата пое по улица Верьори. Малкият Гаврош вървеше най-отпред и пееше с все гърло, изпълнявайки по този начин ролята на тръбач. Той пееше, а ето че луната пак изгря. Кога ще идем в близката гора? Шарло шептеше на Шарлота с ласкав глас. Ту, ту, ту. Защото единствен бог, единствен цар, единствен грош, един бутуш си има аз. Понеже бяха пили сутринта, Роса и дъх от свежите цветя, люлейха се две връпчета в ранен час. Си, си, си! Запаси! Единствен бог, единствен цар, единствен грош, един бутуш си има аз. И всяко беше с провесен нос. Пияно, както се напива кос. В гората тигарим се смееше в захлас. Дон, дон, дон, Замюдон. Единствен бог, единствен цар, единствен грош, един бутуш си има аз. И ни едното да кълне не спря. Кога ще идем в близката гора? Шарло шептеше на Шарлота с ласкав глас. Тен, тен, тен, запантен. Единствен бог, единствен цар, единствен грош, един ботуш си имам аз. Метежниците отиваха към Сен Мери. Шести, новобранци, тълпата растеше с всяка измината минута. Когато наближиха улица биет, снажен, непознат мъж с леко прошарена коса, чието сурово и дръско изражение направи впечатление на Курфейрак, Анжулас и Кумфер. Се присъедини към тях. Вървейки най-отпред, увлечен в песни, свиркане, вдигане врява и блъскане по затворените капаци на магазините с приклада на пистолета си без пусък. Гаврош не обърна никакво внимание на непознатия. Така се случи, че на улица Вериори тълпата мина пред вратата на Курфейрак. Добре се нареди, забеляза Курфейрак, защото съм си забравил кесията, а си загубих и шапката. Той излезе от колоната и се изкачи тичешком по стълбите. Грабна някаква стара шапка и кесията си. Взе и един доста голям четвъртит сандък, голям колкото куфар, в който държеше мръсното си белео. Като слизаше, прескачайки стъпалата, портиерката го спря. Господин Дюкурфейрак, как се казвате, портиерке? Попита Курфейрак. Портиерката го изгледа смаяна. И таз добра. Нима не знаете, че нали съм вашата портиерка, Стрина Вьовен. Чуйте тогава, ако вие ме наричате господин Дюкурфейрак, аз пък ще ви казвам Стрина Дювьовен. А сега кажете, какво има? Какво е станало? Някой иска да говори с вас. Кой? Не зная. Къде е? В моята стаичка. Подяволите. Възкликна Курфейрак. Повече от час вече ви чакат да се върнете. Поде портиерката. В същото време дребничък млад работник, който приличаше по-скоро на преоблечено като момче-момиче, Отколкото на мъж, блед, мършав и обсипан с лунички, с скъсана блуза и кадифен панталон, закърпен от страни. Излезе от портиерската стаичка и каза с глас, който в никакъв случай не беше женски. Извинете, мога ли да видя господин Мариус? Няма го. Ще се прибере ли тази вечер? Нямам представа. Отвърна курфейрак и добави. Аз например няма да се прибера. Младежът го погледна втренчено и попита. Защо? Защото така. Но къде отивате? На тебе какво ти влиза в работата? Искате ли да нося съндъка ви? Аз отивам на барикадите. Позволявате ли да дойда с вас? Стига само да искаш. Улицата е свободна, паветата са на всички. И той се изплъзна тичешком, за да догони приятелите си. Когато ги настигна, даде съндъка си на един от тях. Едва четвърт час по-късно забеляза, че младежът наистина беше тръгнал с тях. Тълпата рядко отива точно там, където желае. Обяснихме вече, че вятърът те носи. Множеството отмина, Сен Мери, и се озова, без само да знае как, на улица Сен дьони Книга 12. -та. Коринт. Ай. История на Коринт, от основаването му. Ако парижените тръгнат днес по улица Рамбюто от Камхарите и забележат вдясно, срещу улица Мондетур, кошничарска работилничка стабела, на която императорът Наполеон е изобразен като кошница под надписа. Наполеон е цял от тръстика, те едва биха се усъмнили че само преди 30 години това място е станало свидетел на страшни сцени. Тук точно се намираше улица Шанвриори, която в старинните надписи се наричаше Шанвриори, с прочутото кафене – Коринт. Читателят си спомня навярно, че ние споменахме за издигнатата на това място барикада. Тя впрочем беше затъмнена от барикадата Сен Мери. Ние ще хвърлим малко светлина именно върху тази прословута барикада на улица Шанвриори, изпаднала днес в пълно забвение. Ще си позволим да прибегнем, за повече яснота на разказани, до простото средство, с което си послужихме вече при описанието на Ватерло. Ако искате да си представите сравнително доста точно купчината къщи, които по онова време се издигаха в съседство с камбанарията на църквата Сент-Юсташ, при североизточния ъгъл на парижките Хали, там, където днес завършва улица Рамбюто, трябва само да начертаете мислено едно главно Н, е, горният му край се опира на улица Сен-Дюни, а долният Неферите. Двете му вертикални чертички ще бъдат улица Гранд Трюандри и улица Шандриори, а наклонената чертичка улица Птит Трюандри. Някогашната уличка Емондетур пресичаше тези три черти под най-различни ъгли. Взаимното преплитане на тия четири улички образуваше върху площа от 100 квадратни тоаза, включена между Харите и улица Сендюни, от една страна, и между улиците Син и Прешор, от друга. Седем островчета от къщи с най-причудливи очертания и големини, разположени на слуки, Надлъж и нашир и почти сливащи се, отделени като каменните блокове на постройките само с тесни пролуки. Казваме тесни пролуки и мъчно бихме могли да дадем по-правилно наименование на тия тъмни и тесни улички с множество чупки и вехти 8-етажни сгради от двете страни. Тези здания бяха в толкова лошо състояние, че по улица Шанвриори и улица Пти собствениците подпираха фасадите сгради, запанати между две срещуположни къщи. Улицата беше тясна, канавката широка. Минувачите стъпваха по вечно мокрия кълдърам и се провираха покрай дюкянчета, прилични на мазета, покрай дебели стълбове с железни обръчи, покрай огромни купчини смет и входни врати с тежки вековни решетки. Улица Рамбюто помете всичко това. Името Емондетур едно, говори красноречиво за криволиците на този лабиринт от улички. Малко по-далече се срещаше още по-изразителното название на улица Пирует, 2, която извизаше на улица Емондетур. Ако някой минувач тръгнеше от улица Сендиони по улица Шанвриори, тя се стесняваше постепенно пред него като удължена фуния. В, в края на тази доста къса уличка пътят към харите беше заприщен от висока редица къщи и човек би сметнал, че се намира в сляпа улица, ако не забележеше вдясно и вляво два тъмни прохода, през които можеше да се измъкне. Това именно беше улица Емондетур, която стигаше от едната страна до улица Прешор, а от другата до улица Син и Птитюандри. В дъното на тази мнима сляпа уличка, приъргала на десния проход, се намираше малко по пониска от другите здания къща, който се издаваше като нос на улицата. В тази именно двоетажна къща се помещаваше безгрижно в продължение на три столетия една прочута кръчма. Тази кръчма изпълваше с весела врява мястото, което старият теофил ознаменува със следните два стиха. Тук потрепва ужасяващият скелет. на нещастен влюбен, който се обеси. Мястото беше подходящо за заведение и кръчмата се предаваше по наследство от баща на син. По времето на ематюрен Рение тази кръчма носела името Саксия и Рози, и понеже тогава бяха на мода ребусите, вместо фирма пред нея имаше забит Боядисан в Розово стълб 3. През миналия век достопочтеният Натуар, един от чудатите живописци, презирани днес от строгата художествена школа, много пъти се беше напивал в тази кръчма на същата маса, на която беше пил Ирение. И беше изрисувал за благодарност чепка коринско грозде върху розовия стълб. От радост кръчмарят смени фирмата си и накара да напишат с позлатени букви следния надпис над грозда – коринско грозде. Оттам и името на кръчмата – коринт. Какво по-свойствено за пиениците от една пропусната дума? Елиптичните изречения са все едно клатушкащи се фрази. Постепенно, коринт измести сексията с рози. Последният кръчмар от династията – Чичо Юшло, понеже не познаваше историята на името, бояди се даже стълба син. Едно помещение долу, където беше тезгяхът, една зала на първия етаж, където се намираше билярдът, вита стълба, която свързваше двете помещения, вино по масите, опушени стени, свещи посред дял ден. Ето какво представляваше кръчмата. Стълба, закрита с капак, водеше от долната зала в мазето. На втория етаж се намираше жилището на Юшло. В него се качваха по почти отвесна стълба, към която водеше малка скрита вратичка в горната зала. Под самия покрив имаше две тавански помещения, стаичките на слугините. Партерът беше зает от кухнята и долната зала стезгяха. Чичо Юшлу беше може би роден химик, но прекара живота си като годвач. В неговата кръчма не само се пиеше, но се и едеше. Юшло беше изнамерил превъзходен специалитет, Приготвя и само при него пълнен шарам, който той наричаше Блажен шарам. Ядяха го на светлината на Лоена Свещ и Викингет от времето на Людовик 16 върху маси, покрити с мушама вместо с покривки. Клиентите му идваха отдалеч. Една прекрасна сутрин Юшло сметна за уместно да предупреди минувачите за специалитета си. Потопи четката в гърне с черна боя и понеже притежаваше не само собствено бутварско изкуство, но и собствен правопис, той измайстори на стената на заведението си следния забележителен надпис. C.A.R.P.S.H.O.Z.R.A.S. 4. Една зима лапавиците и дъждовете си наумиха да заличат, S. накрая на първата дума и Z. в началото на третата. Така че се получи следното, Carpeho Ras 5. С помощта на времето и на дъжда скромната гастрономическа обява се беше превърнала в дълбокомислено назидание. Оказа се по този начин, че знаеки Лошо Френски, Чичуй беше сведущ по-латински и беше умел да извлече философия от готварството, а в желанието си да премахне великите пости, беше достигнал хорации. Но най-поразителното беше, че това изречение имаше още едно значение – влезте в кръчмата ми. Днес няма и помен от всичко това. Лабиринтът Мондетур беше изтърбушен и разширен още в 1847 година и много е вероятно вече да не съществува. Улица Шанвриори и Кръчмата, Коринт изчезнаха под настилката на улица Рамбюто. Както вече казахме, Коринт беше място за срещи, за да не кажем сборен пункт, на Курфейрак и приятелите му. Грантер беше открил заведението. Той беше влязъл, привлечен от надписа Карпей Хорас и беше дошъл повторно поради Карпейс HLZRАS. Там можеше да се пие, да се яде, да се крещи. Плащаха малко, лошо или изобщо не плащаха. Но винаги бяха добре дошли. Чичо Юшлу беше добряк. Да, Юшлу беше добряк, както казахме, но в същото време беше свъдлив кръчмър, забавна разновидност. Винаги изглеждаше в лошо настроение, като че ли искаше да сплаши клиентите си, чумереше се на хората, които влизаха в заведението му, и беше сякаш посклонен да се изпокара с тях, отколкото да им сервира супа. Но независимо от това всички бяха добре дошли у него. Тази странна черта на характера му се беше превърнала в реклама за заведението и примамваше младежите, които казваха, «Хайде да идем да послушаме как се дърли чичо и На времето той беше учител по фехтовка. Случваше му се да избухне внезапно в гръмък смях. Дебел глас, добро сърце. Всъщност, той беше начумерен глед веселяк. Страшно му се искаше да сплашва хората, нещо като табакера във форма на пистолет. Гръмнели, предизвиква само кихавица. Жена му, Леда Юшло, беше порядъчно брозно и брадато създание. Около 1830 година дядо Юшло умря. С него погребаха и тайната му за тластите шарани. Неговата вдовица, неподатлива на утешение продължи да стопанисва заведението. Но кухнята се влуши, стана непоносима, виното, което и по-рано си беше лошо, стана отвратително. Горфейрак и приятелите му обаче продължаваха да ходят в Коринт, от съжаление, както казваше Босюе. Вдовицата й беше безформена и запахтяна, но претъпкана с пасторални спомени. Произношението и кратко ги спасяваше от сладникавост. Тя говореше по особен начин, който придаваше известна пикантност на селските и младенческите и кратко възпоминания. Най-голямото щастие някога, твърдеше тя, било да слуша, как цвърчат птички паструшийки в шипките. Салонът на първия етаж, който служеше за ресторант, представляваше обширна продълговата стая, препълнена със столове, табуретки, три трикръки столчета, пейки и маси, сред които се сместваше и стар коцукащ билярд. Качваха се по витата стълба, която опираше от четвъртита дубка въгъла на залата, подобна на корабен люк. Това помещение, осветено от един единствен тесен прозорец и вечно запарен кинкет, приличаше на таван. Всички мебели в него, предназначени да бъдат поддържани от четири крака, като че ли имаха само по три. Единствената украса по върусаните стени беше следното стихотворение в чест на леда ушло. Очудва отдалеч, отблизо ужасява. Брадавица от ноздрата и кратко се подава. Трепериш да не би разтеп да я изсекне тя. Или носа ти кратко да изпадне в нейната уста. Тази творба беше надраскана с въглен на стената. Леле Юшло, макар че намекът беше съвсем явен, сновеше от сутрин до вечер съвършено невъзмутимо край стихотворението. Две слугини Ематлот 6 и Жиблот 7, известни само под тия имена, помагаха на Леля Юшло и слагаха по масите канчета с вкиснато вино и различните помии, които се сервираха на изгладнелите клиенти в глинени паници. Ематлот, дебела, четвъртита, червенокоса и креслива, бивша любима султанка на покойния Юшло. Беше по уродлива от кое да е митологическо чудовище. Но все пак, понеже приличието изисква слугинята във всичко да отстъпва на господарката, тя не беше толкова грозна, колкото леда юшло. Е Жиблот, висока, нежна, анемично бледа, с кръгове под очите, са спуснати клепачи, вечно изтощена и отпаднала, болна, ако можем да се изразим така, от хроническа умора, ставаше първа, лягаше последна. Обслужваше всички, дори и другата слугиня, кротко и безропотно. Усмихвайки се въпреки умората си с неопределена, унесена усмивка. Над тезгяха имаше огледало. Преди да влезе в залата ресторант, посетителят се натъкваше на следния стих, написан стебешир от Курфейрак. Ако успееш, наслади се, ако посмееш, яш. Едно, мой завой, фъра. Б, пъра. Две, въртелешка, фъра. Б, пъра. Три, пиотия и Сексия с рози се произнася на френски по същия начин, както по то роз, розов стълб. Б. 4 четири. Блажен шаран, фара. Б. Пър, пет. Лови часовете. Лат. Аналогично на известния стих на хораци. Карпей дием. Лови деня, лад. Б. Пър. Шест. Маринована риба. Б. Пър, седем. Фрика от заек. Б. Пър, втори. Играчка плачка. Както знаем, Леглот му живееше най-вече у Жоли. Той си намираше тъй лесно жилище, както птичката, клон. Двамата приятели живееха заедно, ядяха заедно, спяха заедно. Деляха всичко помежду си, дори до някъде и музиката. Бяха един вид близнаци. Сутринта на 5 юни те отидоха да закусят в Коринт. Жоли беше настинал и имаше силна хрема, която беше прихванал и Легл. Сюртукът на Легл беше доста протрит, но Жори беше облечен изискано. Беше около 9 часа сутринта, когато бутнаха вратата на Коринт. Качиха се на първи етаж. Посрещнаха ги ематлот и жиблот. Стриди, сирене и шунка, поръча Легл. Те се настаниха на една маса. Кръчмата бе празна. Приятелите бяха единствените посетители. Щом позна Жори и Легл, жиблот сложи на масата им бутилка вино. Едва бяха посегнали към стридите и при люка на стълбата се показа нечия глава. А нечий глас изрече. Минавах от тук. Подуших от урицата дивен аромат на сирене отбри. Затова влязох. Беше грантер. Той взе едно столче и седна при тях. Когато видя грантер, жибло сложи още две бутилки на масата. Станаха три. Нима ще изпиеш и двете бутилки? Попита Голегл. Грантер отговори. Всички имат ум в главата си, само ти пътки пасеш. Че какво са две бутилки за един мъжага? Докато другите двама започнаха най-напред сяденето, Грантер започна направо с пиенето. Той га вратна на бързо половин бутилка. Да не би коремат ти да се е проданил? Пошегува се легл. Проданил се е лакътят ти, отвърна Грантер. И като изпразни чашата си, добави, да, да, ореле на надгробните речи, Сюртукът ти доста се е изтъркал. Надявам се, че е така, съгласи се Лего. Това доказва, че си живеем хубаво, сюртукът и аз. Той е взел моите гънки, никъде не ме притеснява, прилепнал е към безформеното ми тяло, угажда на всичките ми движения, усещам присъствието му само защото ми държи топло. Старите дрехи са също като старите приятели. Това е вярно, възкрикна Жоли, намесвайки се в разговора им. Стара дреха, вярна дружка. Особено когато го казва хремав човек, забеляза грантер. По булеварда ли мина, грантер? Попита го лего. Не. Жори и аз преди малко видяхме челната колона на шестието. Чудесно зрелище. Каза Жори, Колко е тиха тази улица? Възкрикна на лего. Кой би подозрял, че в Париж всичко се е обърнало наопаки? Как си речи, че на времето тук е било пълно с манастири? Дюбриол и Савъл ги изброяват а също и Абък-Льобиов. Тук наоколо било само манастири, гъмжало от обути, необути, стригани, брадати, сивокапци, чернокапци, белокапци, францисканци, миними, капуцини, кармерити, малки и големи августинци, стари августинци. Просто се е множали. Да не говорим за монаси, прекъсна го Грантер. Почва да ме сърби навсякъде. След малко той извика. Пху! Глътнах една развалена стрида. Пак ме обзема моята хипохондрия. Стридите са развалени, слугините са грозни. Ненавиждам човешкия род. Преди малко, минах по улица Ришелё пред голямата градска библиотека. Тази купчина раковини, която носи името библиотека, може да те накара да ти се учте да мислиш. Колко много хартия. Колко мастило. Колко дразкулки. И всичко това е изписано от хора. Кой дръвник беше казал, че човек бил двуного без пера? Освен това срещнах една хубава мума, моя познайница, красива като пролета, достойна да се нарича флореал, извън себе си, представете си, жалката твар. Очарована на седмото небе от щастие, защото вчера някакъв си отвратителен банкер, цял изподобчен от едрата шарка, благоволил да я пожелае. Уви! Жената дебне еднакво жадно и закупчика и киприя младок. Котките ловят не само мишките, но и птичките. Само преди два месеца тази кокона си стоеше добродетелно в таванската стаичка, пришиваше медни халкички към милиците на корсетите. не знам дали се казва точно така, шиеше си, спеше на походно легло, поливаше цветето си и беше съвсем щастлива. А сега, банкерка. Превръщението се извършило тази нощ. Срещнах жертвата сутринта, сияеща от радост. Най-гносеното е, че тази никаквица и днес беше същото и хубава, както и вчера. Историята с финансиста не беше изписана на сурата и кратко. Розите притежават това качество или недостатък, сравнени с жените, че следите, които оставят по тях гасениците, си личат. Ах, няма морал на този свят. Призовавам за свидетели емиртата, символ на любовта, лавровия венец, символ на войната, маслиненото клонче, каква глупост. Символ на мира ябълката, която едва не задави Адам със съмката си и смокинята прародителка на нежния пол. Няма и право да ви кажа ли какво представлява правото? Галите ламтят за Клузиум, Рим покровителствува Клузиум и ги пита какво зло им е сторил Клузиум. Брен отговаря: Същото зло, което ви бе сторила Алба, злото, което ви бе сторила Фидена, което ви бяха сторили Еквите, Волските и Себиняните. Те бяха ваши съседи. А са наши съседи. Ние разбираме съседството точно като вас. Вие заграбихте алба, ние ще вземем клузиум. Рим каза, няма да вземете клузиум. Тогава Брен взе рим, а после викна. Ви виктас, едно, ето какво представлява правото. Ах, колко много хищни зверове на този свят. Колко много орли. Колко орли? Настръхвам от ужас. Той подаде чашата си на Жори да му я напълни. Пи продължи, като чашата вино не само не прекъсна извиянията му, но изобщо никой, дори самият той, не и кратко обърна внимание. Брен, който им, е орел. Банкерът, който взема гризетката, също е орел. И в единия, и в другия случай все същото безсрамие. В какво да вярваш тогава? Има само една истина, виното. Каквито и да са убежденията ти, независимо дали сте замършавия петел заедно с кантона Юри или за пластия Петел заедно с кантона Гларис, две, пиете. Седнали сте да ме разпитвате за булеварда, за шествието и какво ли още не. Как? Пак ви ще има революция? Тази липса на изобретателност от страна на Господа Бога просто ме удивява. Час по час току смазва смъзнина жлебовете на събитията. Запъват ли се, нещат ли? Бързо, революция. Ръцете на все са вечно черни от тази долнокачествена смазка. На негово място аз бих постъпил по-просто. Вместо час по час да си пренавивам машинката, бих повел направо човешкия род, бих изплел събитията брънка след брънка, без да скъсвам нишката. Няма да имам нужда от запасни средства, нито от извънредни постановки. Това, което вие наричате прогрес, се привежда в движение от два мотора хората и събитията. Но колкото и да е тъжно, от време на време се налага нещо изключително. Както при хората, така и при събитията. Не е достатъчно обикновеното натрупване, между хората са необходими гении, а сред събитията – революции. Необикновените явления са закон. Семирният порядък не може без тях. Като виждаме появяването на кометите, изкушени сме, кажи речи, да вярваме, че и небето се нуждае от актьори за представленията си. Когато най-малко очакваме, Господто колепне някой метеор на стената на небето. Или внезапно изникне странна звезда, сподирена от огромна опашка. И това поражда смъртта на Цезар. Брут му нанаси лудър с кинжала си, а Бог го поразява с кометата си. Тряс. И ето ви северно сияние, ето ви революция, ето ви велик човек. 93-та година седри букви, напреден план Наполеон, а в горната част на афиша, кометата от 1811 година. Ах, какъв прекрасен си фиш, цял осеанс на очаквани звезди. Бум! Бум! Невиждано зрелище! Любовайте се, зепльовци! Всичко е преплетено, и светилата, и драмата. Боже мой, това е премного и все пак недостатъчно. Тези способи, които се прилагат в изключителни обстоятелства, изглеждат великолепни, а всъщност са оскъдни. Приятели, провидението е стигнало до крайните си запаси. Революция ли? Какво доказва това, че Бог си е изчерпал възможностите? Необходим е преврат, защото връзката между настоящето и бъдещето е прекъсната и защото Бог не е могъл да свърже двата края. Всъщност това потвърждава моите предположения относно материалното положение на Ехова. И като виждам толкова неблагополучие и горе, и долу, такава цигания, такава стиснатост, такава секънтия и недоимък и на небето, и на земята като се почне от птичето, което няма зранце просо, и се стигне до мене, който нямам сто хиляди ливри рента, като съдя по съвсем протритата човешка орисия, па, ако щете, и кралската орисия, която се е до скъсване, за което свидетелствува самообесилият се принц Конде, като имам предвид зимата, която не е нищо друго, ами разпорване на зенита, откъдето почва да духа вятър, като виждам толкова дрипи и върховете на хълмовете в съвсем новата пурпурна одежда на зората. Като гледам капките роса, тези фалшиви бисери, като гледам скрежа, този изкуствен скъпоценен камък, или разкапаното човечество и скърпените събития, петната по слънцето и кратерите по луната, като виждам толкова нищета на около себе си, подозирам, че Бог страда от безпаричие. Вярно, той изглежда привидно заможен, но аз чувствувам, че е притеснен. Дава революция, както търговецът с празна каса дава бал. Не бива да се съди за боговете по външния рит. Под позлатата на небето аз съзирам обеднялата вселена. Мирозданието е пред Ето защо съм недоволен. Виждате ли, сега сме 5 юни, а е почти тъмно. От заранта чакам да съмне. Не се съмна и баздържа, че няма да се развидели през целия ден. Неточност на зле платен служащ. Да, всичко е устроено зле, нищо не се схожда с нищо, този стар свят съвсем се е изметнал и аз минавам в опозиция. Нищо не е наред. Вселената ме дразни. Също както с децата, който иска да има, няма, който не ги иска, ги има. В крайна сметка ще се спукам от яд. Освен това реглотмо, този прешивец ме дразни, като го гледам. Унизително ми е, като си помисля, че съм на същата възраст с тази гола кратуна. Впрочем аз само критикувам, не оскърбявам. Светът е такъв, какъвто си е, говоря без зъл умисъл, за да ми бъде чиста съвестта. Приемете, отче предвечни, моите уверения в дълбока почит. Ах, кълма се във всички олимпийци и във всички райски богове, аз не съм бил създаден да бъда парижанин, тоест да отскачам постоянно като топка между две ракети от групата на безделниците към групата на гюрултаджиите. Аз бях роден да бъда турчин, да гледам цял ден източни хубавици как се кълчат в изящни египетски танци, Сладостръсни като сънищата на непорочен мъж, или да бъда селянин от бос, или венециански велможа, обкръжен от пленителни синьорини, или дребен немски княз, задължен да достави половин пехотинец на Германската конфедерация, и запълващ свободното си време със сушене на чорапите си по плета, т.е. по границата си. Ето за какви съдби ни бях роден. Да, казах Турчин и не си вземам думите назад. Не ми е ясно защо обикновено гледат на турците с лошо око. Мохамед си има и добри страни. Хвала на Сарая, пърен с Хурии 3, и на Рая, пълен с Нека не оскърбяваме мохамеданството, единствената религия, която ви предлага кокушарник. А сега, нека пием. Земята е нелепа глупост. Изглежда, че всички тия глупци ще се бият, ще си трошат мутрите, ще се изтребват посред лято, посред юни, когато биха могли да отидат, хванали под ръка някое мило създание. Да подишат в полята топлия запарен мирис, който се носи от опусените ливади. Наистина хората вършат премного дивотии. Старият чупен фенер, който зърнах преди малко у един вехтушар, ме наведе на следния размисъл. Време е да се просвети човешкият род, ето ме отново тъжен. Така е, като се задавиш с трида или с революция, пак става мрачен. О! Този гносен стар свят! Напрягаш се, раздаваш се, унижаваш се, убиваш се и накрая свикваш. След този изблик на красноречие Грантер напълно заслужено бе обзет от пристъп на кашлица. По повод революцията, забеляза Жоли, по всичко личи, че Мариус е влюбен. Знае ли се в кого? Попита Лего. Ами, не, ами, казвам. Любовните приключения на Мариус. Възкликна Грантер. Предварително ми е ясно всичко. Мариус е мъгла и той ще да е срещнал някое изпарение. Мариус спада към породата на поетите. А поет означава безумец. Ти ай МБЯР и 4. Мариус и неговата мари, Мария, Марият или Марион са навярно ужасно комични влюбени. Мога да си представя отношенията им. Възвишен унес, при който забравят да се целунат. Непорочни на земята, за да се слеят в безкрая. Души, снабдени са сетива. Тяхното брачно ложе е сред звездите. Грантер беше почнал втората бутилка и може би се канеше да започне втората си реч, когато в квадратната дупка на стълбата се подаде още едно същество. Показа се момченце, което навярно нямаше още 10 години, съвсем дребничко, опърпано, жълто, с като муцунка каличице, жив поглед, огромна нарушава коса, цялото измокрено, но явно доволно. Детето се обърна, без да се колебае, към леглото от му. Макар че очевидно не познаваше нито един от тримата другари. Вие ли сте господин Босюе? Попита то. Това е малкото ми име, отвърна Легл. Какво искаш от мен? Ето какво. Един висок рус младеж на булевар да ме попита. Знаеш ли леле Юшлу, аз казах, да, на улица Шанвриори, вдовицата на дядото, той ме помоли, иди там. Ще намериш господин Босюе и ще му кажеш от мое име, ABC, някакъв номер ви погаждат, нали? Той ми даде 10 село. Жоли, дай ми назаем 10 село, каза Легл и се обърна към Грантер. Грантер, дай ми и ти 10 село. Станаха му 20 село и Легл ги даде на детето. Благодаря, господине, каза момченцето. Как се казваш? Попита Легл. Наве, приятелят на Гаврош. Остани с нас, каза Легл. Седни да ядеш с нас, добави Грантер. Не мога, отвърна детето. Аз участвувам в шествието и викам, долу по линяк. И като подви крак под себе си във възможно най-очтив поклон, то си отиде. Щом детето си отиде, Грантер отново взе думата. Ето ви чистокръвен гамен. Породата гамен има много разновидности. Гаменът Нотариус се нарича Прескочивада, Гаменът Годвач, Котле, Гаменът Фурнаджия, Геврек, Гаменът Лакей, Бруем, Гаменът Моряк, и Юнга, Гаменът Художник, Мазач, Гаменът Търговец, Припкач, Гаменът Придворен, Паш, Гаменат царче, дофин, гаменът бог, младенец. Междувременно легъл се беше замислил. Той каза би ABC ще рече погребението на Ламарк. А високият трус младеж, забеляза Грантер, е навярно Анжолас, който ти праща съобщение. Ще отидем ли? Попита Босиуе: Вали, забеляза Жоли. Заклех се да се хвърля в обеня, а не във водата. Не би се ще да хваща тъп хреба. Аз оставам, заяви Грантер. Предпочитам закуска пред катафалка. Заключение, оставаме, поделе го. Да пием тогава. Впрочем можем да изпуснем погребението, без да изпуснем тежа. А! В бетежа и аз съптаб. Извика Жоли. Лего потърка ръце. Ето че ще отпущаме шевовете на революцията от 1830. Същност тя стяга народа под мишниците. А на мене тази ваша революция ми е, кажи речи... Безразлична, заяви Грантер. Аз не мразя правителството. Той е един вид корона, пристегната с нощна шапчица. Скиптър, който завършва с чадър, всъщност мисля, че днес, при такова време, Луи Филип ще може да използва по два начина символа на кралската си власт, като насочи скиптъра срещу народа и като отвори чадъра срещу небето. Залата беше тъмна, а и уловни облаци сгъстяваха мрака. В кръчмата, както и по улицата, нямаше никого. Всичко живо беше отишло, да гледа събитията. Пладне ли е, или полунощ? Възклик на Босюе. Нищо не се вижда. Запари кинкета, жиблот. блот. Грантер пиеше мрачно. Анжолъс ме презира, измърмори нечуто той. Анжола се казал, Жори е болен, а Грантер пиян, за е изпратил наве при Босюе. Ако беше дошъл да ме извика, щях да го последвам. Толкова по зле за Анжулас. няма да отида на омразното му погребение. След като взеха това решение, Босюе, Жори и Грантер не мръднаха вече от кръчмата. Към два часа след обед масата, на която се бяха облакатили, бе отрупана с празни бутилки. Бяха запарили две свещи, едната в зеленя меден свещник, другата закрепена на отверстието на пупнато шише. Грантер беше увлякал Жори и Босюе в пиене, а Жори и Босюе му бяха възвърнали доброто настроение. Що се отнася до Грантер, той беше изоставил виното, посредствен източник на мечти. Виното за истинските пиячи може да се радва само до нея и на напочит. В областта на настиването са известни две магии, бялата и черната. Виното е само бяла магия. Грантер беше смел търсач на блянове, Безпросветността на пълното опиянение, в която надникваше, не го отблъскваше, напротив, привличаше го. Той беше зарязал бутилките и се беше заловил за канчето. Канчето е въртопът. Понеже нямаше под ръка нито опиум, нито хашиш, а искаше да замъгви съзнанието си, той прибягваше до страшната смесица от ракия, бира и абсент, която води до толкова опасни летаргични състояния. Трите види спарения, бира, ракия, абсент, затискат душата с уловната си тежест. Три пласта мрак, в който затъва тази небесна пеперуда, душата. И в слоевете дим, които се сгъстяват бавно и приемат очертанията на криле на прилеп, се появяват три безмълвни фурии, кошмарът, нощта и смърта, които витаят над заспалата психея. Грантер не беше стигнал още до тази печална фаза. Напротив, той беше невероятно весел, а Босюе и Жори споделяха доброто му настроение. Те се чукаха непрекъснато. Грантер подсилваше ексцентричните си думи и мисли, ръкомахайки. Той беше до достолепно свитата си в юмрук лява ръка на коляното си, под прав ъгъл, и с развързана връзка, яхнал столчето си. С пълна чаша в дясната ръка, посвещаваше на дебелата прислужница Ематлот следната тържествена тирада. Нека отворят вратите на двореца. Нека всички станат членове на Френската академия и получат правото да целуват госпожа Юшлу. Да пием. После се обърна към Леля Юшлу и добави. О, антична и осветена от обичая жено, приближи се да ти се полюбувам. А жори викаше: Баблут и жиблут, не давайте вече на Грантер да пие. Той пръска луди пари. Само от тази сутрин насам изплюска с безумно разточителство от 2 франка и 80 сантима. А Грантер не млъкваше, кой откачи без мое позволение звездите, за да ги сложи на масата вместо свещи. Макар и много пиян, Босуя оставаше невъзмутим. Той беше седнал на перваза на отворения прозорец, изложил гръб на дъжда и гледаше другарите си. Изведнъж чу зад себе си врява, бързи стъпки, викове, на оръжие, обърна се и се гледа по улица Сендюни в дъното на улица Шанвриори Анжолас с пушка в ръка, гаврош с неговия пистолет, фюи с са сабя, корфейрак с шпага, жанпроверс мускетон, комфер с пушка, баорел с карабина, а зад тях цялото бурно въоръжено множество. Улица Шанвриори беше дълга, колкото пошечен изстрел. Босюе сви видлани на тръба около устните си и извика. курфейрак. Курфейрак! Ехей! Курфейрак, човека му!, забеляза Босиуе и направи няколко крачки по улица Шанвриори. Той извика: Какво искаш? и въпросът му се размина с въпроса на Босиуе: Къде отиваш? Ще строим барикада! извика Курфейрак! Защо не тук? Мястото е удобно! Направи я тук! Вярно, Орвил, отвърна Курфейрак! И само по един негов знак множеството се втурна по улица Шанвриори. Едно привет на победените, лад. Б. 2. Намек за борбата между католическите и протестантските кантони. Б. Пър, три. Жени от мюсулманския рай. Б. 4 Аполлон Аполон Тимбрейски, лад. Б. Пър, трети. Над Грантер постепенно се спуска нощ. Мястото беше действително извънредно сполучливо избрано, широка в началото улица. Стесняваща се в дъното почти без изход, заведението, Коринт, я приклещваше. Уличката мондетур можеше лесно да се прегради отясно и отляво, възможно беше нападение само от към улица Сендиони, т.е. само челно и открито. Полопияният Босюе беше проявил проницателността на трезвия Ханибал. Ужас обзе цялата улица, когато дружината на нея. Не остана нито един минувач, който да не побърза да се скрие. В дъното, в дясно. Вляво, дюкенчета, сергии, входни врати, прозорци, штори, тавански прозорчета, възможни капаци от партера до покривите, всичко се затръшна светкарично. Оплашена бабичка закрепи пред прозореца си един дюшек върху пратите за простиране на пране, за да притъпи силата на кошумите. Само кръчмата остана отворена, и то по простата причина, че цялото множество се юрна вътре. Божичко! Божичко! Въздишаше леля и Босюе слезе да пресрещне Курфейрак. Жоли, застанал на прозореца, извика. Курфейрак, трябваше да вземеш чадър. Ще хванеш хрема. Междувременно за няколко минути само изкъртиха на железни пречки от решетъчната фасада на кръчмата и извадиха паветата на улицата върху площ от 10 тоаза. Гаврош и Борел спряха и обърнаха колата на един фабрикант на ВАР, някой Сянсо. В нея имаше три борета с ВАР, които те бутнаха в подножието на грамадата павета. Анжолас повдигна капака на избата и всички празни бъчли на вдовицата Юшло бяха натъркалени до боретата звар. С пръстите си, свикнали да боядисват тънките пластинки на ветрилата, фюи запъна боретата и колата с две тежки купчини камъни. Камъни, изнамерели Бог знае откъде, както и всичко останало. От фасадата на съседна къща откъртиха гради и ги закрепиха върху бъчлите. Когато Босюе и Курфейрак се върнаха. Половината улица беше вече преградена с укрепление, по високо от човешки ръст. Едва не има нещо по чевръсто от ръката на народа, когато трябва да се стори нещо, което се гради чрез разрушение. Ематлот и Жиблот се смесиха с работещите. Жиблот сновеше напредназад, натоварена с чъкъл. И нейната умора помагаше на барикадата. Тя поднасяше павета, както би поднасяла вино, все със същото сънниво лице. По улицата се зададе Омнибус, запрегнат в два бели коня. Босюе прескочи паветата, изтича напред, спряк свъни пътниците, предложи галантно ръка на дамите, отпрати кондуктура и се върна с колата, водейки конете за поводите. Омнибуси не минават пред, Коринт, заяви той. На НЛИСИТИ АМНАБАС Миг по-късно разпрегнатите коне поеха по улица Емондетур, на им видят очите а нибус омнибус довърши преграждането на улицата. Леля Юшлу, смъртно разтревожена, се скри на първия етаж. Тя гледаше с блуждаещи очи, без да вижда, и тихичко се вайкаше. Ужасените и кратко викове като че ли не смееха да излязат от свитото и кратко гърло. Свършекът на света, вайкаше се тя. Жоли до устни до дебелата, зачервена и набръчка на шия на Леля Юшлу и каза на Грантер. Аз, драги... Винаги съм смятал женската шия за най-нежното нещо на земята. Грантер обаче беше достигнал върховете на хвалебственото красноречие. Ематлот се беше качила на първи етаж. Грантер я улови през кръста и я затика към прозореца с гръмък смях. Ематлот е грозотия. Викаше той. Ематлот творява грозотата. Ематлот е химера. Ето тайната на нейното зачатие, един готически пигмалион, който извивал скулптурите по капчуците на катедралите, се влюбил една прекрасна сутрин в една от тях, най-чудовишната. Той се помолил горещо на да се живи, и това било нашата ематлот. Погледнете я, граждани! Косите и кратко са червени както на любовницата на Тициан. Славно момиче е тя. Аз отговарям, че ще се бие геройски. Във всяко славно момиче се крие герой. Що се отнася до баба Юшлу, тя е безстрашна баба. Вижте и кратко само мустаците. Наследила ги е от мъжа си. Хусарка е и половина. И тя ще се сражава. Само те двете стигат, за да сплашат предградието. Другари, ние ще съборим правителството, това е безспорно, както е безспорно, че между маргариновата и мъвчената киселина има още 15 вида киселини. Впрочем мен лично ми е все едно. Господа, моят баща винаги ме е ненавиждал, защото не разбирах математика. Аз разбирам само от любов и свобода. Аз съм Грантер, славен момък, понеже никога не съм имал пари, не съм свикнал с тях, затова те никога не са ми липсвали. Но ако бях богат, нямаше вече да има бедни. Щяхте да видите тогава. О! Ако хората с широки сърца имаха дълбоки кесии, колко по-хубаво щеше ще да бъде всичко. Представям си Исус Христос с богатството на Ротшилд. Колко благодеяния щеше да върши? Прегърнете ме, ематлот. Вие сте селасна и плаха. Вашите страни жадуват за сестринска милувка, а вашите устни копнеят за любовна целувка. Млъкни бе, бечво. чво. Скастри го курфейрак. Аз съм капитул и магистър на академията на Тулуза, едно, отвърна му грантер. Анжолас, който беше застанал прав на барикадата, спушка в ръка, вдигна хубавото си, строго лице. Както знаем, у него имаше нещо спартанско и поританско. Той би могъл да умре на термопилите заедно с Леонид или да изгори Дройхеда заедно с Кромуел. Грантер. Извика той. Върви другаде да преживяш виното си. Тук е място за опиянение, а не за пиянство. Не позори барикадата. Тези гневни думи оказаха странно въздействие върху Грантер. Като че ли плиснаха чаша студена вода право в лицето му. Той сякаш мигновено изтръзня. Седна, облегна се на една маса близо до прозореца, погледна Анжолас на изразима кротост и му каза. Ти знаеш, че аз вярвам в тебе. Махай се. Остави ме да поспя тук. Иди да спиш другаде. Извика Анжолас. Без да сваля от него мътните си, изпълнени с топло чувство очи, Грантър повтори. Остави ме да поспя тук, докато умра. Анжолас го изгледа презрително. Ти си неспособен да вярваш, да мислиш, да желаеш. Да живееш и дори да умреш, Грантер. Ще видиш, отвърна му сериозно Грантер. Той изломоти още няколко неразбрани думи, после обори тежко глава на масата и миг по-късно пиеницата заспа. Съвсем обичаен завършек на втората фаза от пианството, към която грубо и рязко тласна анжолас. Едно основана от трубадорите и раздаваща ежегодно премии за поезия. Б.П.Р. Четвърти. Опит да се утеши вдовицата и Баорел, във възторг от барикадата, кръщеше. Ето ти е улицата деколтирана. Колко хубаво и кратко стои. Докато рушеше малко по-малко кръчмата, Курфейрак се опитваше да утеши вдовицата кръчмарка. Нали онзи ден се оплаквахте, лелю юшло, че ви ставили протокол и ви наложили глоба, задето жиблут изтърсила от прозореца една завивка. Да, добри ми господин Курфейрак. Ах, божичко, и тази ли маса ще вземете за вашата ужасия? А за завивката и за една сексия, дето беше паднала от таванското прозорче на улицата, правителството ми взе 100 франка глоба. Ако и това не е мъсотия, ето, виждате ли, Лелю Юшло, но ние ще отмъстим за вас. Леле Юшло не виждаше много ясно каква изгода би имало за нея подобно възмездие в сравнение с новите щети. Това я удовлетворяваше не повече от оназия раптиня, която получила веднъж плесница от мъжа си и отишла да се оплаче на баща си, молейки го да отмъсти за нея. Татко, ти трябва да върнеш на мъжа ми оскърбление за оскърбление. Бащата попитал, по коя буза те зашлеви мъжът ти. Полявата. Бащата я зашлевил под ясната и казал, сега трябва да си доволна. Иди кажи на мъжа си, че той е ударил плесница на дъщеря ми, но аз съм ударил плесница на жена му. Дъждът престана. Новобранци се бяха присъединили към бунтовниците. Работници донесоха, загърнати хакетата им буренце с барут, кошница с бутилки. Вълни с сярна киселина. Две-три факли от карнавално шествие и коще с лампиони, останали от кралския празник. Този празник се беше състоял неодавна, на 1 май. Казаха, че всички тия припаси били изпратени от някакъв сибакарин на име Пепен от предградието Сент-Антоам. Единственият фенер на улица Шанвриори, насрещният фенер на улица Сендюни, както и всички фенери в околните съседни улици Мондетур, Син, Прешор, Грант и Птитюандри бяха изпочупени. Анжолас, конфер и Курфейра ръководеха всичко. В момента се строяха едновременно две барикади, и двете опрени под правъгъл, до сградата на Коринт. По-голямата преграждаше улица Емондетуро от към улица Син. Тази барикада беше много тясна, изградена изключително от бъчви и павета. На нея работеха на работници. Около 30 от тях бяха въоръжени с пушки, идвайки насам. Те бяха сключили колективно заем от един търговец на оръжия. Мъчно бихте могли да си представите нещо по пъстро и по чудновото от тази дружина. Един облечен в къс фрак, с кавалерийска сабя и пистолети в кубури, друг по риза, с кръгла шапка и кесия за барут на кръста. Трети с закачен на гърдите на гръдник от девет листа сива хартия и седларско шило в место оръжие. Някой викаше, да ги изтрепем до един и да умрем върху остриятата на щиковете си. Самият той изобщо нямаше шик. Друг беше препасал над сюртука си ремак и патронтаж на боец от Националната гвардия, върху който беше извезан с червена вълна надписът «Обществен ред». Доста пушки с номера на съответния регион, малко шапки, нито една връзка, колкото ще жголи ръце и няколко копия. Прибавете към разнообразието на оръжията разнообразието на възрастите и лицата, тук бреди, дребнички младежи, там загорели пристанищни работници. Всички работеха припряно и докато си помагаха взаимно, разменяха мисли за възможностите за успех, надяваха се, че към 3 часа сутринта ще получат подкрепление, можело да се разчита на един полк, че цял Париж щял да възстане. Страшни думи, в които се прокрадваше сърдечна веселост. Бихте ги взели за братя. А не си знаеха дори имената. Надвисналата смъртна опасност има прекрасното свойство да побратимява непознати хора. В кухнята бяха запарили огън и топяха в кълъб за патрони уловни канчета, лъжици, вилици, всички калайни прибори на заведението. Същевременно си посръбваха. По масите, между чашите с вино, се търкаляха капсури и едри сечми. В билярдната зала леле и ушло, ематлот и жиблот, различно преобразени от оплахата, първата втрещена, втората задехана, а третата разсанена. Разкъсваха стари парцали и приготвяха превръзки. Трима бунтовници им помагаха: трима космати, брадати и мустакати веселяци, които раздираха словки пръсти на шивачки платното и вдъхваха ужас на жените. Високият мъж, когато Курфейрак, Комфер и Анжулас бяха забелязали, тъкмо когато се присъединяваше към въстаниците на ъгъла на улица Биет, работеше на малката барикада и се стараеше да бъде полезен. Гаврош работеше на голямата. Колкото до младежа, който чакаше Курфейрак у дома му и търсеше господин Мариус, той беше изчезнал приблизително по това време, когато обърнаха умнибуса. Гаврош, навърха на щастието, сгрейнало лице, се беше нагърбил с задачата да воодушевява строителите. Той снувеше без спирна сам натам, качваше се, слизаше, пак се качваше, шумеше, сияеше. Като че ли неговото предназначение бе да насърчава всички. Имаше ли остен, който да го потиква? Да, не срета му. Какво му даваше крила? Жизнерадостта му. Гаврош се беше превърнал във вихър. Виждаха го непрекъснато, чуваха го постоянно. Той сякаш изпълваше въздуха, беше навсякъде в едно и също време. Едва ни не дразнеща вездесъщност. Не даваше никому да си поеме дъх. Той сякаш бе яхнал огромната барикада и я пришпорваше. Досаждаше на безделниците, подканяше ленивците, ободряваше уморените, дръзнеше замислените, развеселяваше едни. Воодушевяваше други, ядосваше трети. Но раздвижваше всички, ожилваше някой студент, ухапваше някой работник, кацваше за миг, спираше се, после пак поемаше, литваше над врявата и усилната работа, подскачаше от един на друг, шумолеше, бръмчеше и турмозеше целия впряк. Конска муха, налетяла върху огромната колесница на революцията. Тънките му ръчички бяха в постоянно движение, а слабите му дробове в непрекъснато напрежение. Поживо! Още павета! Още бъчви! Още туйнуи! Откъде да се вземе? Дайте насам една кошница вар, за да заткнем тази дупка. Барикадата ви е много ниска! Трябва да се издигне още! Слагайте всичко, блъскайте всичко, затквайте всичко! Разрушете къщата! Барикадата е първокласен мишмаш, дръжте, ето ви една стъклена врата! Работещите се развикаха! Стъклена врата ли? За какво ни е притрябвала твоята стъклена врата, маниче, като че вие сте Херкулесовци? Отвърме Гаврош! Стъклената врата е извънредно подходяща за барикада. Не пречи на атаката, но спъва превземането. Никога ли не сте крали ябълки през зид, върху който са набити дъна на бутилки? Стъклената врата ще уреже мазорите по краката на националните гвардейци, ако рекат да се покатерят върху барикадата. Дявол взел го! Стъклото си губива! Не може да се каже, че имате богато въображение, другарчета. Между другото, пистолетът му без пусък го вбесяваше. Той отиваше ту при един, ту при друг и се молеше: Дайте една пушка! Искам пушка! Защо не ми дадете пушка? Пушка ли? На тебе! очуди се Комфер. Гледай ти! възрази Гаврош. Защо пък не? че аз имах пушка през 1830, когато се разправяхме с Шарл Екс. Анжулас вдигна рамене. Когато намерим достатъчно за мъжете, ще дадем и на децата. Гаврош се извърна гордо и му каза. Ако те убият преди мене, ще взема твоята. Хлапак! Каза Анжулас. Младок! Отвърна му Гаврош. Някакво конте, объркало пътя си, се мярна в дъното на улицата и отвлече вниманието им. Гаврош му подвикна. Елате при нас, млади човече! Как, няма ли да се притечете на помощ на нашето старо отечество? Контето мигновено се изпари. Ви, подготовка! Вестниците от онази епоха, които писаха, че барикадата на улица Шанвьори била почти непревземаемо укрепление, както го окачествяваха те, издигащо се наравно с първия етаж, се лъжеха. Истината е, че средната и кратко височина не надхвърляше 6 или 7 стъпки. Тя беше построена така, че бойците можеха, според желанието си, или да се затулват зад нея, или да стърчат над преградата и дори да се изкачват навърхи кратко благодарение на четири редици павета, наредени като стъпала от вътрешната и кратко страна. Гледана отвън, лицевата стена на барикадата, изградена от купчини павета и бъчви, съединени с гради и дъски, затъкнати в колелата на каруцата на Асо и на прекатурения омнибус, беше като че ли настръхнала и изглеждаше непревземаема. Между стената на къщите и най-отдалечения от кръчмата край на барикадата бяха оставили тясна пролука, колкото да може да се провре един човек, която им осигуряваше изход. Процепът на омнибуса стърчеше нагоре, закрепен с въжета, и навърха му се развяваше червено знаме. Малката барикада на улица Емондетур, скрита зад сградата на кръчмата, не се виждаше. Тези две съединени барикади представляваха истински редут. Анжолът и Корфейрак не за нужно да преградят другия край на улица Емондетур който води през улица Прешор към харите, желайки навярно да запазят възможността да се свързват с останалата част на града и опасявайки се да не бъдат нападнати през опасната и помъчно достъпна улица Прешор. Като се изключи този свободен изход, който съставяше според стратегическия език на фолар, лъкатушен окоп, както и тясната пролука, оставена от към улица Шанвриори, Вътрешността на барикадата представляваше неправилен 4-я гълник, затворен от всички страни, в който се издаваше като нос кръчмата. Между голямата стена и високите къщи в дъното на улицата имаше свободно разстояние около 20 накрачки, барикадата се опираше, така да се каже, на тия къщи, всички обитавани, но плътно залостени от мазето до тавана. Постояването на барикадата се извърши безпрепятствено за по-малко от час, без предвзора на шепата с мелчаци да се мерне нито един кожен гвардейски кълпак или щик. Малцината буржуа, които все още се осмеляваха да излязат на улица сен в тази фаза на метежа. Надникваха в улица Шанвриори, съзираха барикадата и ускоряваха крачка. След като привършиха двете барикади и побиха знамето, възстаниците измъкнаха една маса вън от кръчмата. Корфейрак се качи върху нея. Анжолас донесе квадратното сандъче и Корфейрак го отвори. Сандъчето беше пълно с патрони. При вида на кошумите и най смелите потръпнаха и за миг се възцари тишина. Корфейрак раздаде усмих над патроните. Всеки получи по 30 патрона. Мнозина имаха барут и започнаха сами да правят патрони соловото, ловото, което се извиваше. Боренцето с барут беше сложено върху друга маса, до вратата, и беше оставено за запас. Сигналът за тревога, който обласеше цял Париж, все още кънтеше. Той се беше слял в еднообразен шум, на който никой не обръщаше вече внимание и чието зловещо виенето се отдалечаваше, то се приближаваше. Напълниха пушките и карабините едновременно, без да бързат, строги и тържествени. Анжолас постави три патрула извън барикадата, единия на улица Шанвриори, другия на улица Прешор и третия на Птик Трюандри. После, след като довършиха окончателно барикадите и определиха местата на всеки, след като напълниха пушките и поставиха патрулите, сами в страшните улици, където не се мяркаше вече никой, обкръжени от занемелите и като чери мъртви къщи, откъдето не дориташе ни най-малък шум, издаващ човешко присъствие, обгърнати от нарастващите сенки на припадащия здрач, в мрака и кишината. Където се чувствуваше как се приближава нещо страшно и кратко трагично, уединени и изпълнени с решителност, спокойни, те зачакаха с оръжие в ръка. 6. В очакване Какво правеха те по време на тези часове на очакване? Длъжни сме да разкажем за това, защото този епизод принадлежи на историята. Докато мъжете пълнеха патроните, а жените приготвяха превръзки, докато широката тава, пълна с разтопен калай и улово за отливане на кошуми, димеше върху разгорещен котлон. Докато патрулите бяха с оръжие в ръка над барикадата, докато Анжолас, неспособен да мисли за каквото и да било друго, бдеше над патрулите, конфер, Курфейрак, Жан Провер, Фюи, Босюе, Жори, Баорел и на други се събраха както в най-мирните дни, на школски приказки, в един ъгъл на превърнатата в бункер кръчма, на две крачки от редута, който бяха построили. И опрели на облегалата на столовете си заредените пълни пушки, тези прекрасни младежи, тъй близки до върховния час, започнаха да рецитират любовни стихове. Какви стихове? Ето ги, нали си спомняте оно и чудесно време, когато бяхме толкова с млади ви и аз, и имахме в сърцата си едничко бреме, стремежат да сме заедно през всеки час. Ако сберяхме възрастта си ние двама, не бихме се брали 40 лета, и винаги възстаята ни не голяма. Дори и зиме, се цареше пролетта. Прекрасни дни. С гордост Еманюел блестеше. Париж пристъпваше към пиршества без страх. Фоа гърмеше, а в курса жави стоеше. Една игличка, на която се бе одях. Възхита всичко искаше да ви изкаже. А аз, тогава адвокат, но без дела, като отивахме в прадо, мислех даже, че розите пред вас навеждаха чела. И чувах те да казват, колко е красива. Дъхът и кратко свеж. Косите, на безброй вълни. Наметката върху гърба крила покрива, а шапчицата и кратко е дръпната в страни. И мислеха си всички минувачи в парка. Видели как в очите ни любов си ей, че ние се четаваме в двойка ярка. Грижливи април с прелестния май. Щастлива самота живеехме, докъдето. Света ни всеки миг от обич без ед. Не можех аз да кажа нещо, на което сърцето ти да не откликне в ответ. В парка на сорбоната стояхме ние. От залез с чак до изгрева поруменял че влюбеният може своя плам да скрие, сред красотите на латинския квартал. Площат Емубер. Площат Дофин. Взори, топва. Когато се обличаше с гръб към мен, една звезда съзирах да изгрява. Сред мрака на тавана влажен и студен. Почитах Платон, други автори любими, но много по-добре от философа Стар. Какво е доброта небесна ти разкрими, с цветето, което ми поднесе в дар. Един на друг покорни бяхме ние всецело. Блажен таван. Да бъда с теб, да гледам как, отиващи към старото си огледало, с младо чело, засияло фонзи мрак, и кой ли би могъл да не запази спомен, за тези времена, изпълнени с цветя, с панделки, с дантели, с светлик огромен, изгрял над нас от блясъка на любовта, една сексия беше нашата градина, пердето, плат, от твоята пола разпран, когато ти поднасях кънчето от глина, превръщаше се то в изящен порцелан. С смях посрещнахме и всяка неудача. Изгуби ключа ти, Маншона изгори. Веднъж продадохме портрет и купувача. Ни даде тък за вечерята пари. От тебе просех, милостива ти остана. Целувах ти ръцете крадешком, с плам. Пакетче кестени бе нашата прехрана, а наша маса беше Данте в том голям. В таванската ми стаичка усмотена. За първи път целунах твоята уста. Като си тръгна, рушава и зачервена. Останах блед, повярвал в Бога и в света. Нали си спомняш часовете, насъбрали, безбройни радости и ни една беда, и всички шелчета, превърнати в парцали, въздишките ни, отлетели без следа, часът, мястото, оживелите младежки възпоминания, няколко заблещукали на небето звезди, гробовното спокойствие на безлюдните улици, надвисналата неумолимо развръзка, която се подготвяше, придаваха особено патетичен чар на тези стихове, които шепнеше полубласно вздрача Жан Провер, лиричен поет, както вече обяснихме. Междувременно на малката барика да бяха запалили един лампион, а на голямата, осъчна факла. Тя беше от ония факли, каквито се виждат по време на карнавала пред каретите, отрупани с маски, които отиват в куртии. Както казахме, тези факли бяха изпратени от предградието Сент-Антуан. Факлата беше закрепена в един вид клетка от павета, заградена от трите страни, за да бъде защитена от вятъра и поставена така, че цялата и кратко светлина да пада върху знамето. Улицата и барикадата тънеха в мрак, тъй че се виждаше само червеното знаме, ярко осветено сякаш от огромен тайнствен фенер. Тази светлина придаваше зловещи кървави от блясъци на ареното знаме. Седми, човекът, завербуван на улица биет. Нощта се беше вече спуснала, а още нищо не се случваше. Чуваше се само смътен ропот, от време на време престрелка, но рядка, от къслечна, далечна. Този отдих който траеше вече прекалено дълго, предвещаваше, че правителството се бави нарочно, за да организира силите си. Петдесетина защитници на барикадата очакваха 60 000 души. Анжолъс почувствува, че го обзема нетърпението, тързаещо силните духом пред прага на страшни събития. Той отиде при Гаврош, който пълнеше патрони в долната зала под оскъдната светлина на две свещи, закрепени от предпазливост върху тезгяха, защото по масите беше пръснат Барут. Двете свещи изобщо неричаха от улицата. Въстаниците се пазеха да запалят лампите в горните етажи. В този миг Гаврош беше много, заед, но не точно с приготовлението на патроните. Мъжът от улица бият беше влязал преди малко в ниската зала и беше седнал на най-тъмната маса. При разпределението му се беше паднала войнишка пушка голям калибър, която той държеше между коленете си. До този момент Улисан хиляди, забавни неща. Гавруш изобщо не беше забелязал този човек. Когато той влезе в кръчмата, Гавруш го проследи несъзнателно с очи, привлечен от пушката му. После внезапно, що мъжът седна, момченцето стана. Ако някой беше наблюдавал до сега този мъж, щеше да види с какво изключително внимание той разглеждаше всичко, което ставаше на барикадата, сред въстаниците. Откакто влезе в кръчмата обаче, той като чепутъна дълбоко в мислите си, без да вижда каквото и да било около себе си. Гаврош се приближи до тази замислена личност и започна да обикаля на пръсти наоколо, като че се бояше да не би да го разбуди. Същевременно по детското му лице, едновременно безочливо и сериозно, завеяно и задълбочено, весело и умърлушено, се сменяха изразителни гримаси на възрастен мъж, които означават Ами. Не може да бъде. Така ми се е сторило. Бълнувам. Дали пък наистина това е? Не, не е той. Но, разбира се, той е. Не, не е, и прочие. Гаврош пристъпваше ту на един, ту на друг крак, свиваше конвулсивно юмруци в джобовете си, поплащаше шия като птичка и се напрягаше да прозра истината, издал прекомерно долната си устна. Той се чувствуваше едно след друго изненадан, несигурен, невярващ, обеден и смаян. Лицето му придоби изражението на главен евнух, който открива на пазара за роби някоя венера сред множество дебели жени, или любител на изкуството. Който сазира сред купчина дълнокачествени дръсканици платно от Рафаел. Всичко у него работеше усилено, инстинктът му душеше, умът му поставяше. Очевидно беше, че с момчето става нещо необикновено. Анжолъс го заговори в разгара на колебанията му. Ти си дребничък, каза младежът, няма да те забележат. Излез от барикадата, плъзни се край къщите, пообиколи малко улиците и се върни да ми кажеш какво става. Гаврош се изпачи. И дребните ги бива за нещо. Много се радвам. Веднага отивам. А между другото доверявайте се по-скоро, на дребните, отколкото на едрите. И като вдигна глава и сниши глас, гаврош добави, посочвайки мъжа от улица биет, виждате ли оня дългун. Е, какво? Той е ченге. Сигурен ли си? Преди две седмици ме смъкна за ухото от парапета на кралския мост, където се бях покатерил да подишам чист въздух. Анжолъс бързо се отдалечи от детето и прошепна няколко думи на един работник от виненото пристанище, който стоеше наблизо. Работникът излезе от залата и се върна почти веднага с още трима други. Четиримата мъже, четирима широко плещести хамали, застанаха, без нещо да привлекат вниманието му, зад масата, на която се беше облакатил непознатият от улица Биет. Те явно бяха готови да скочат върху него. Тогава Анжолъс се приближи до мъжа и го попита, кой сте вие? При този неочакван въпрос мъжът трепна. Той втренчи поглед в откритите очи на Анжолас и като че ли отгадна мисълта му. Усмихна се възможно най-пренебрежително, твърдо и решително и отвърна с високомерен и важен тон. Ясно ми е, че... Точно така. Полицай ли сте? Аз съм представител на властта. Името ви? Жавер. Анжолас направи знак на четиримата мъже. Само за миг, преди Жавер да успее да се обърне, те го сграбчиха, повариха го на земята. Вързаха го и го претърсиха. Намериха у него малка червена картичка, вмъкната между две стъклени пластинки, с герба на Франция и надписа «Надзор и бдителност» от едната страна, а от другата името на приносителя – Жавер, полицейски инспектор, 5-2 годишен, и подписа на тогавашния полицейски префект господин Жиске. Намериха освен това часовника и кесията му с няколко златни монети. Върнаха му кесията и часовника. В джобчето зад часовника напипаха някакъв плик който Анжулас разтвори и прочете следните няколко реда, написани собственоръчно от полицейския префект. След като изпълни политическото си поръчение, инспекторът Джавер трябва да удостовери чрез специално разузнаване дали действително са се появили злосторници на левия бряг на сена, близо до енския мост. Мъжете обискираха Жавер, изправиха го на крака и го завързаха посред зала за знаменития стълб, който някога беше дал името си на кръчмата. Гаврош, който изчака развоя на драмата, платейки одобрително глава, се приближи до жавер и му каза: Ето как мишката улови котката. Всичко протече така бързо, че хората около кръчмата забелязаха шпиони на едва, когато всичко беше приключено. Жавер не беше гъкнал. Когато го видяха завързан на стълба, корфей рак, босюе, Жоли, конфер и пръснатите по двете барикади мъже се стекоха долу. Облегнат на стълба и така, здраво омотан с че не можеше да помръдне, Жавер бе вдигнал глава с неустрашимото и спокойно изражение на човек, който никога не е лъгал. Шпионин, каза Анжолас. После се обърна към Жавер, ще ви разстреляме, две минути преди да падне барикадата. Жавер запита високомерно. А защо не веднага? Защото пестим барута. Тогава довършете нож. Шпионино, отвърна красивият анжулас. ние сме съдници, а не убийци. После той повика гаврош. Ей, ти! Върви си по работата. Изпълнявай задачата. Отивам. Извика Гаврош. Той се спря за миг на вратата и добави. Добре, че се сетих. Трябва да ми дадете пушката му. После допълни, музикантът за вас, а кларинетът за мене. Момченцето отдаде чест и весело се провря през процепа на голямата барикада. Осми, Няколко въпросителни по повод именувания Кабюк, който може би не се наричаше Кабюк. Трагичното описание, с което сме се заели, не би било пълно, читателят не би видял точния и действителен облик на върховните минути на родилни мъки и съпроводени с напани гърчове. Пречествуващи раждането на революцията, ако пропуснем в нахвърляната тукскица, една случка, наситена сепически сепически и суров трагизъм, която последва непосредствено след отдалечаването на Гаврош. Човешката тълпа прилича, както е известно, на снежна топка, при търкалянето на която се поляпва каква ли незбиращина. Никой не пита другия откъде е дошъл. Между минувачите, които се бяха присъединили към множеството, водено от Анжолас, Курфейрак и конфер, имаше и едно същество, което беше навлякло протрита на раменете хамалска рубашка. То омахаше, крещеше и приличаше на пиян дивак. Той е човек, който се именуваше или се беше приименувал Кабюк, съвсем непознат впрочем на тези, които уж го познаваха, мъртво пиян или преструващ се на пиян. Беше седнал с неколци на други на една маса, измъкната извън кръчмата. Докато наливаше на тия, които още не се даваха, Кабюк като че ли разглеждаше замислено къщата в дъното на барикадата, чието пет етажа се издигаха над улицата точно срещу улица Сендиони. Внезапно той извика, знаете ли какво, другари? От тази къща трябва да стреляме. Застанем ли на прозорците и дяволът няма да може да влезе в улицата? Да, само че къщата е затворена. Забеляза някой от пиячите. Ще потропаме. Няма да отворят. Тогава ще изданим вратата. И Кабюк се спусна към вратата, на която висеше доста тежък чук. Той потропа. Вратата не се отвори. Той потропа втори път. Никой не отговори. Трети път. Същото мълчание. Има ли някой вътре? Извика Кабюк. Никакъв признак на живот. Тогава той сграбчи една пушка и почна да блъска вратата с приклада. Вратата беше сводеста, ниска и тясна, солидна, от дъбово дърво, обкована от вътрешната страна с ламарина и с железни пръчки, истинска крепост на врата. Къщата затрепери от силните удари, но вратата не се поддаде. По всяка вероятност обаче обитателите се разтревожиха, защото малкото четвъртито прозорче на третия етаж светна. Отвори се и от него се показа безобидното, изплашено лице на беловласт старец, портиер на къщата, който държеше свещ в ръка. Кабюк спря да чука. Какво обичате, господа? Попита портиерът. Отваряй. Викна Кабюк. Не може, господа. Отваряй веднага. Невъзможно е, господа. Кабюк вдигна пушката и се прицери в портиера, но понеже беше долу, в тъмното, портиерът не го видя. Отваряш ли, да, или не? Не, господа, казваш не, а, казвам не, добри ми, портиерът не довърши. Пушката гръмна. Кошумът влезе под брадата на стареца и излезе през тила му, като прониза вратната вена. Старецът се строполи, без да успее да въздъхне, свеща падна и угасна, виждаха се само клюмналата над перваза на прозорчето неподвижна глава и разсеиващият се към покрива белезника в дим от изстрела. Готово, заяви Кабюк, като тупна приклада на пушката си опаважа. Едва произнесал тая дума, нечия е ръка здраво като орлови нопти го улови за рамото и един глас заповяда. На колене. Убиецът се обърна и видя пред себе си побледнялото, ледено лице на Анжулас. Той държеше в ръка пистолет. Беше дотичал, щом чу стрела. Той безграб чил с лявата си ръка яката, якето, ризата и тирантите на Кабюк. На колене. Заповяда повторно Анжулас. Извластно движение крехтият 20-годишен младеж убена като тръстика на бития, як хамалин и го свлече на колене в кълта. Кабюк се опита да се съпротиви, но изпитваше чувството, че го е вкопчила с ръка. Блед, разгърден, с развени коси, анжолас в този миг напомняше снежното си лице античната темида. Издутите му ноздри и наведените му очи придаваха на неумолимия му гръцки профил изражението на гняв и неподкупност, присъщи според древните на правосъдието. Цялата барика да се беше насъбрала, застанали в кръг, на известно разстояние, хората занемяха пред зрелището, което ги очакваше. Поварен на земята, Кабюк не се опитваше вече да се съпротивлява и трепереше католист. Анжулас го пусна и извади часовника си. Съсредоточи се, му каза той. Моли се или мисли. Имаше една минута. Милост. Прошепна убиецът. После наведе глава и промърмори няколко неясни рубятни. Анжолас не сваляше очи от часовника си. Той изчака да мине една минута, после прибра часовника в джоба на жилетката си. След това олови за косите кабюк, който се сливаше на топка в краката му и виеше, и доближи пистолета до ухото му. Мнозина от тия неострашими мъже, които бяха направили така спокойно най-страшната стъпка, извърнаха глави. Проехти изстрел, убиецът рухна ничком на паважа, Анжолъс се изправи и изгледа твърдо и строго на събралите се. После ритна скрак трупа и каза, «Изхвърляте го навън». Трима мъже вдигнаха тялото на клетника, разтърсвано още от несъзнателните гърчове на напускащия го живот, и го метнаха отвъд малката барикада в улица Емондетур. Анжолас стоеше замислен. Величествена сянка се спусна бавно над суровото му спокойно лице. После той изведнъж заговори. Хората се смълчаха. «Граждани, започна Анжолас». Този човек извърши нещо мерско, а аз извърших нещо ужасно. Той уби, затова и аз го убих. Принуден бях да сторя това, защото възстанието изисква дисциплина. Тук убийството е още по-голямо престъпление, отколкото където и да било другаде. Революцията ни гледа, ние сме жреци на републиката, ние сме свещени жертви на дълга и не трябва да даваме възможност да клеветят борбата ни. Затова аз изправих на съд и осъдих на смърт този човек. Принуден да извърша това деяние, от което се отвръщавам, аз изправям на и себе си и скоро ще видите моята присъда. Хората, които го слушаха, изтръпнаха, ние ще споделим участта ти. Извика комфер. Нека бъде така, подей Анжолс. Още една дума. Изпълнявайки присъдата над този човек, аз се подчиних на необходимостта. Обаче необходимостта е чудовище от стария свят. Необходимостта се нарича съдба. Законът на прогреса обаче се изразява в това, че всички чудовища се разсеиват пред ангелите, че съдбата изчезва пред братството. Не е подходящ моментът да произнасяме думата любов. Няма значение, аз произнасям тази дума, аз и кратко въздавам слава. Любов, бъдещето е твое. Смърт, аз прибягвам към тебе, но те ненавиждам. Граждани, в бъдеще няма да има нито мрак, нито мълнии, нито жестоко невежество. Нито кървавия закон, око за око. Понеже няма да има вече сатана, няма да има и архангел Михаил. В бъдеще никой никого няма да убива, земята ще сияе, човешкият род ще прелива от любов. Ще дойде, граждани, денят, когато навред по земята ще се възцари съгласие, хармония, светлина, радост и живот, ще дойде. И именно за да може да дойде той, ние отиваме сега на смърт. Анжела смлъкна. Моминската му уста се затвори. Той постоя още известно време прав, застинал като мрамор на мястото, където беше пролял кръв. В тренченият му поглед караше хората около него да говорят полубласно. Жан Провер и конфер си стиснаха мълчаливо ръце и облегнати един на друг при ъгъла на барикадата, загледан из възхищение, примесено с съчувствие, строгия младеж, жрец и палач, чист като кристал и твърд като скала. Нека поясним още сега, че по-късно след боя, когато всички мъртъвци бяха откарани в моргата и обискирани у Кабюк беше намерена карта на полицейски агент. Авторът на тази книга видя с очите си през 1848 година специалния доклад от 1832 година до полицейския префект по този повод. Нека прибавим, че ако трябва да вярваме на едно доста странно, но по всяка вероятност основателно полицейско предание, Кабюк бил грушаря. Истината е, че след смъртта на Кабюк не се чу да се говори за грушаря. Брушаря не остави никаква следа след изчезването си като че ли се сля с невидимото. Животът му беше мрак, смъртта му, нощ. Групата възстаници бяха още под впечатлението на този трагичен съдебен процес, така бързо разгледан и така бързо приключен, когато Курфейрак се гледа на барикадата Дребничкия младеж, който беше търсил за ранта Мариус в квартирата му. Момчето с дръско и безгрижно изражение беше дошло при възстаниците, когато се беше стъмнило. Книга 13. Мариус потъва в мрака. Ай! От улица Плюме до квартал Сендиони, гласът, който призова здрача Мариус при барикадата на улица Шандриори, му се стори глас на съдбата. Той искаше да умре и ето че му се представяше удобен случай. Мариус чукаше на дверите на гроба и нечия ръка в мрака му подаваше ключа. Тези злокобни двери към мрака са толкова съблазнителни за отчаяние. Мариус отмести пречката на решетката, която толкова пъти го бе пропущала в градината, излезе и си каза, да вървим. Обезумял от болка, без нито една ясна и трезва мисъл, неспособен да очаква занапред каквото и да било отсъдбата след двата месеца на младежко любовно опоение, смазан от най-отчаяни предположения, той изпитваше само едно желание, да свърши по-скоро с живота си. Той закрачи бързо. Беше въоръжен по една случайност, защото двата пистолета на Жавер бяха у него. Младежът, когато бе зърнал, изглежда, зави по някоя улица и изчезна от очите му. Мариус излезе по улица Плюме на Булеварда, пресечея се планадата, мина по моста на инвалидите, по Шанзелизе, по площад Людовик 15 и тръгна по улица Риволи. Магазините бяха отворени, под галериите горяха газени фенери, жени прареха покупки в бакалниците, в кафене, летер, поднасяха сладолет, а в английската сладкарница – пасти. Само няколко почтенски коли минаха в галоп, излизайки от хотелите «Принц» и «Мьорис». Мариус излезе през пасажа Дюлорм на улица Сентоноре. Бакалниците бяха затворени, търговците разговаряха пред откръхнатите врати, сновяха минувачи, фенерите бяха запалени. Всички прозорци от първия етаж нагоре бяха осветени, както обикновено. На площада пред палероял имаше кавалеристи. Мариус тръгна по улица Сентюноре. Колкото повече се отдалечаваше от палероял, толкова по-рядко се виждаха осветени прозорци. Магазините бяха плътно затворени. Никой не разговаряше по праговете, улицата ставаше все потъмна, а минувачите по-мнобочислени. Защото те вървяха сега на тълпи. Уж никой не разговаряше, а се чуваше сподавено и глухо бръмчене. Край фонтана Арбсекунда се бяха спрели мрачни групи, неподвижни сред снулящите хора като камъни сред течаща вода. Когато стигна до улица Провер, тълпата стоеше неподвижна. Тя образуваше плътен, внушителен и здрав, почти непроницаем блок от тясно притиснати хора, които разговаряха шепнешком. Почти не се виждаха черни сюртуци и кръгли шапки. Само работнически престилки, якета, каскети, рушави глави, пръстени лица. Множеството смътно се люшкаше в нощния мрак. Шепотът му беше хриплив като гневно потръпване. Макар че никой не пристъпваше напред, чуваше се как краката тъпчат в кълта. Отвъд гъстата тълпа, по улиците Рол, Провер, чак до края на улица Сентоноре, Нямаше нито един прозорец, зад който да гори запарена свещ. Виждаха се само самотните редици на смаляващите се в далечината фенери. Тогавашните фенери приличаха на огромни червени свещи, закачени на въжета, а сянката им върху паважа имаше очертания на паяк. Тези улици не бяха безлюдни. Можеха да се различат наредени на пирамида пушки, проблескващи щикове и разположени на бивак войски. Нито един любопитен не прекрачваше границата. Тук движението беше преустановено. Тук свършваше тълпата и почваше войската. Мариус действуваше като човек, загубил всяка надежда. Викаха го, длъжен беше да отиде там. Той намери начин да се провре през тълпата и да прекуси бивака на войската, изплъзна се от зоркото око на патрулите, обягна на стражите, направи голям завой, стигна до улица Бетизи и се запъти към харите. След улица Беордоне нямаше вече фенери. Той беше прекосил зоната на тълпата, отминал беше границата на войската и се озова сред нещо страшно. Нито един минувач, нито един войник, никаква светлина, никой. Самота, тишина, нощ. Прониза го особен студ. Да влезеш в такава улица, беше все едно да влезеш в зимник. Продължи да върви напред. Направи няколко крачки. Някой притича бързо край него. Мъж или жена? Или може би бяха неколцина. Мариус не би могъл да каже. Силуетът се мярна и изчезна. От завой на завой той стигна до една уличка, която по негова преценка трябва да беше улица по три. Към средата на улицата се натъкна на препятствие. на пред ръце. Оказа се обърната каруца. Кракът му стъпи в локви вода, кал, натрупани безредно павета. Започната е изоставена барикада. Той се покатери по паветата и мина отвъд преградата. Вървеше до край пътните камъни, ориентирайки се по стените на къщите. Като поотми на барикадата, стори му се, че пред очите му се мярна някакъв бял силует. Приближи се, силуетът доби определени очертания. Бяха два бели коня. Конете на разпрегнатия сутринта от Босю Омнибус, които бяха скитали на слуки целия ден от улица на улица и най-сетне се бяха спрели тукунили и търпелили, както е присъщо на животните. Които точно толкова разбират действията на човека, колкото човек проумява пътищата на провидението. Мариус отмина конете. Когато завиваше по една улица, която му се стори улица контрасеусиал, разнесе се гърмеш и кошумът. Дошъл кой знае откъде, проряза на слуки мрака, и свистия съвсем близо до него и проби медното легенче над главата му, закачено пред една браснарница. През 1846 година на улица контрасеусиал. Приъгала на колонадата до харите, още можеше да се види пробитото бръснарско легенче. Пошечният изстрел беше все пак знак за живот. Но след това настана пълно мъртвило. Маршрутът на Мариус напомняше спускане по черни стъпала. Но той продължи да върви напред. Втори. Париж от Бухалски поред. Ако над Париж в този миг се бе понесло същество, снабдено с крила на прилеп или кукумявка, то щеше да види под себе си мрачен пейзаж. Целият старинен квартал на харите... Пресечен от улиците Сен-Дюни и Сен-Мартен, образува нещо като град в града, където се кръстосват стотици улички, превърнати от възстаниците Редут и плацдарм. Той щеше да му се стори огромна черна яма, издълбана в сърцето на Париж. Тук погледът пропадаше като в бездна. Благодарение на щупените фенери, на плътно затворените прозорци там бе замряла всякаква светлина, всякакъв живот, всякаква врява, всякакво движение. Невидимата охрана на възстанието бдеше навсякъде и поддържаше реда, т.е. нощта. Належаща тактика на всяко възстание е да се удавят в пълен мрак малочислените въстанически отреди и да се умножи всеки боец чрез възможностите, които предлага тъмнината. Когато се смрачи, въстаниците почнаха да стрелят по всеки прозорец, на който пламваше свещ. Светлинатато си угасваше, а тук там падаше убит и обитателят. За това навред цареше пълно мъртвило. Във всички домове ужас, тревога и вцепенение. По улиците пробягваше свещен трепет. Не се различаваха дори дългите редици, на прозорците и етажите, на забената линия на покривите и комините, нито неясните им отражения върху мокрия, кален паваш. Окото, надзърнало отгоре в тази гъстата тъма, би открило може би туптаме бледи, блуждаещи светлинки, каквито се виждат и с развалините, и би доловило странни начупени линии, силуети на необикновени строежи, барикадите. Всичко останало представляваше езеро, обгърнато в мъгла, тя гробовно, над което стърчаха неподвижни изловещи сенки, кулата Сен-Жак, църквата Сен-Мери и две-три други високи постройки, които човек е замислил като изпорини, а нощта превръща в призраци. Навред около този пуст и вдъхващ тревога лабиринт, в кварталите, където парижкото суетене не беше замряло и където нарядко светеха няколко фенера. Наблюдателят би могъл да различи металически блясък на саби и щикове тътен на придвижваща се артилерия и гъмжене на безмълвни батальони, шумове, нарастващи с всяка измината минута. Страхотен пояс, който се сключваше и бавно се затягаше около метежниците. Обграденият квартал сега изглеждаше като чутовна пещера, в която всичко сякаш спеше или беше застинало неподвижно. Всяка негова улица, до която човек би могъл да се добере, тъмнееше, както видяхме, като гроб. Див мрак, изпълнен с засади. С непознати и опасни столкновения, където беше страшно да проникнеш и ужасно да останеш, тези, които се вмъкваха, в него, трепереха пред тези, които ги очакваха, и тия, които очакваха, трепереха пред тия, които щяха да дойдат. Зад всеки ягъл затаяни, невидими бойци. Смъртоносни засади, потолени в гъстата нощна тъма. Свършено беше. Не можеха вече да се надяват на никаква друга светлина освен на огъня от пушките, на никаква друга среща освен на внезапното и мимолетно появяване на смърта. Къде? Как? Кога? Никой не знаеше, но този край беше сигурен и неизбежен. В това белязано за борба място Пипнешком щяха да кръстосат оръжията си правителството и въстанието, националната гвардия и народът, буржуазията и метежниците. И за едните, и за другите една и съща неизбежност. Единственият възможен изход от сега нататък беше да излязат от там победители или да оставят костите си. Толкова критично положение и толкова непроницаем мрак, че и най-неострашимите бяха обзети от ужас, а най-страхлирите страхливите от решителност. Впрочем една и съща ярост, ожесточение и решителност владееха и двете страни. Да се хвърлят в атака, означаваше за едните да умрат, но никой не мислеше за бягство. На другия ден всичко трябваше да се свърши. Победата трябваше да бъде на едната или на другата страна, въстанието трябваше да прерасне в революция или да се окаже много шум за нищо. Правителството, както и партиите еднакво добре разбираха това. И най-дребният буржуа го чувствуваше. За това непроницаемата тъма в този квартал, в който щеше да се реши всичко, беше примесена смъчителна тревога. За това около това мъртвило, арена на надвисналата катастрофа, тревогата нарастваше. Един само звук, сърцераздирателен като предсмъртно хъркане, надвиснал като проклятие, нарушаваше тишината, тревожният звън на Сен Мери. Едва ли би могло да има нещо повледеняващо душата от тази нестихваща и отчаяна камбана, която неуморно стенеше в мрака? Както често се случва, и природата беше в съзвучие с това, което хората възнамеряваха да правят. Нищо не нарушаваше злокобната хармония на небето и земята. Звездите се бяха скрили. Тежки облаци се диплеха печално по целия хоризонт. Над мъртвите улици като обромен погребарен саван, проснат над безмерен гроб, бе надвиснало черно небе. Докато на това място, което е ставало свидетел на толкова революционни събития, се подготвяше още едно, чисто политическо сражение, докато младеща, тайните дружества. Учащите настъпваха в името на принципите си, а средната класа, в името на интересите си, за да се сблъскат, вкопчат и поварят докато всеки бързаше и жадуваше за крайния, решителен час на борбата. Далече извън този съдбоносен квартал, в дълбоките бездънни низини на низвергнатия стар Париж, който се губеше в блясъка на задоволения и ухорен Париж, глухо кънтеше мрачният глас на народа. Свещен, заплашителен глас, смесица от рева на звяра и от Словото Божие, който стряска малодушните и предупреждава мъдрите, който се надига от низините подобно рамжене на лъв и ехти от висините подобно глас на грамотелица. Трети, последният предел, Мариус стигна до халите. Там всичко беше още по-тихо, по-мрачно и по-неподвижно, отколкото в съседните улици. Като че ли леденият покой на гроба беше излязал из земята и се беше разпрострял под небето. Но високите покриви на къщите, които заграждат улица Шанвьори от към църквата Сент-Юстъш, се очертаваха на черния фон, обагрени в червено, отражението на факлата, която гореше на барикадата пред Коринт. Мариус се запъти към този червен отблясък. Той стигна до пазара за цвекло, откъдето съзря тъмната улица Прешор. Тръгна по нея. Часовоят на възстаниците, който бдеше на другия край, не го забеляза. Мариус чувстваше, че е съвсем близо до целта си и вървеше на пръсти. Така се добра до завоя на малкия сектор от улица Емондетур, единствената връзка с външния свят, оставена от Анжулас, както си спомня читателят. Когато дойде до последната къща вляво, той подаде глава и надник на фуличката. Малко по-нататък от черния гъл между Емондетур и Шанвриори, който хвърляше широка сянка и прикриваше самия Мариус. Младежът забеляза бледо осветените павета, част от кръчмата, а на заден план, премигващ лампион, закрепен на някаква безформена стена, и приклекнали мъже, облегнали пушки на земята. Всичко това се намираше на 10 тоаза от него. Той виждаше вътрешността на барикадата. Къщите, които ограждаха от дясно уличката, скриваха от погледа му останалата част на кръчмата, голямата барикада и знамето. Оставаше му да направи още само една крачка. Тогава нещастният младеж седна на един камък, скръсти ръце и се размисли за баща си. Той си представи смелия полковник Померси, Мерси, гордия войн, който бе охранявал по време на републиката границата на Франция, а по времето на императора бе стигнал до пределите на Азия, който беше видял Геноа. Александрия, Милано, Турино, Мадрид, Виена, Дрезден, Берлин, Москва, който беше оставил по всички победоносни бойни полета капки от кръвта, която течеше във вените на Мариус, който беше побелял преждевременно в подчинение и командуване, който, без да разкопчава колана си, с гъсти, надвиснали над гърдите е полети, спочерняла от барутен дин кокарда. С набръчка на отказката чело бе живял в бараки, лагери, биваци, Лазарети и се беше върнал след 20 години Велики войни с берег на усмихнатото лице, скромен, спокоен, достоен за възхищение, чист като дете, направил всичко за Франция и нищо против нея. И си каза, че сега е настанал неговият ден, че и неговият час е избил най сетне че след баща си и той трябваше да прояви смелост, сърцатост и неустрашимост, да отиде срещу кошумите, да изложи гърдите си на щиковете, да пролее кръвта си, да търси врага, да търси смърта. Че и той на свой реч теше да воюва и да излезе на бойното поле, само че неговото бойно поле беше улицата, а войната, която му предстоеше да води, беше гражданска война. Гражданската война беше разинала пред него своята паст и той щеше да пропадне в нея. Тогава го побиха тръпки. Мариус си спомни за събята на баща си, която дядо му продаде на Вехтошаря за голямо негово съжаление. Каза си, че тази доблесна и неопетнена шпага справо се е изплъзнала от ръцете му и е потънала гневно в мрака. Тя бе побягнала от него, защото е била прозорлива и е предвидила бъдещето. Пречувствувала метежа, войната в канавките, войната по улиците, престрелката стрелката през зимничните прозорчета, ударите, нанасяни и получавани в гръб. Защото, идвайки от бойните поля при Емаренго и Фридланд, тя не искаше да отиде на улица Шанвьори и след подвизите, които беше вършила чрез ръката на бащата, не желаеше да върши нищо друго чрез ръката на сина. Той си каза, че ако притежаваше тази сабя, ако я беше прибрал от смъртното ложе на баща си и се беше усмелил да я вземе за тази нощна схватка между французи и на уличния кръстопът. тя сигурно щеше да опари ръцете му и щеше да запламти като архангелски меч. Цяло щастие наистина, че я нямаше, че бе изчезнала, това беше правилно, справедливо, всъщност дядо му се беше оказал истинският пазител на честа на баща му. Всъщност за предпочитане беше събята на полковника да бъде наддавана на публична продан. Да бъде продадена на вехтошаря, да бъде хвърлена при непотребните железарии, отколкото да прониже днес слабините на отечеството, и Мариус заплака горчиво, това беше ужасно. Но какво да стори? Невъзможно му беше да живее без козет. Щом тя беше заминала, не му оставаше нищо друго, освен да умре. Не и кратко ли беше дал честната си дума, че ще умре, тя замина, макар че знаеше това. Значи, искаше смъртта му. При това ясно беше, че не го обича вече, щом си беше отишла, без да го предупреди, без нито една дума, без да му остави писмо, макар че знаеше адреса му. За какво и защо да живее занапред. И после как? Възможно ли е да дойде до тук и да се върне? Да се приближи до опасността и да побегне? Да надзърне в барикадата и просто да офейка? Да си измъкне треперещ, казвайки си, всъщност стига ми толкова, видях, добре. Това е гражданска война, отивам си, да изостави приятелите си, които го чакаха. Които може би имаха нужда от него, които бяха една шепа срещу цяла армия. Да измени едновременно на всичко, на любовта, на приятелството, на честната си дума. Да оправдае страхливостта си слъжа патриотизъм. Това беше невъзможно и ако сянката на баща му витаеше някъде в околния мрак и го видеше да отстъпва, щеше навярно да го шибне с шпагата си и да му кресне, върви, подлецо в плен на тия противоречиви мисли, Мариус стоеше навел глава. Внезапно той вдигна чело. В ума му се беше извършило нещо като тържествено просветление. Близостта с гроба разширява мисловните кръгозори. С лице пред смърта, очите виждат истината. Видението на боя, в който той се чувствуваше готов да се хвърли, му се стори вече не жалко, а величествено. Благодарение на някакъв сложен вътрешен процес, уличната война внезапно прие съвсем друг облик пред умствения му взор. Всички тревожни въпроси, които си беше задавал, го нападнаха отново безредно, но не го смутиха. Той намери отговор на всеки един от тях. Да помислим, защо всъщност би се възмутил баща му? Нима няма случаи, когато възстанието се издига до степен на дълг? Какво унизително може да има за сина на полковник Полмерси да участва в битката, която предстои? Тук не става дума вече за Емунмирай или Шампобер. Случаят е съвсем друг. Не е въпрос за свещена земя, а за свещена идея. Отечеството скърби, може и идеята и, е но човечеството ликува. А дали наистина отечеството скърби? Франция пролива кръв, но свободата тържествува, а пред тържеството на свободата Франция забравя своята рана. Освен това, ако се погледне днес на нещата по високо. Какво би могло да се каже за гражданската война? Гражданска война. Какво означава това? Има ли всъщност война с чужденци? Та нима всяка война между хора не е война между братя. Целта единствено окачествява дадена война. Няма значение дали се води война с друга страна, или се води гражданска война? Има само справедливи и несправедливи войни. До деня, когато бъде сключено Великото човешко съглашение, Войната въобще или най-малкото войната, която представлява штурм на бързащото бъдеще срещу изоставащото минало, може би ще бъде необходима. В какво може да се упрекне днешното стълкновение? Войната става позор и шпагата става кама само когато са насочени срещу правото, прогреса, разума, цивилизацията, истината. Тогава независимо от това дали става дума за гражданска война, или за война с чужда страна, тя е нечестива. И се нарича престъпление. Като се изключи свещеното изискване, справедливостта, с какво право една война ще презира друга? С какво право шпагата на Вашингтон би отрекла копието на Камии де морен, Леонид се опълчва срещу чужденеца, Тимоляон, срещу Тиранина, кой от двамата е повелик? Единият е защитник, другият – освободител. Ще заклейм им ли, без да ни е грижа за целта, всяко въоръжено възстание вътре в страната? Тогава трябва да дъмгусаме с безчестия Брут, Марсел, Арнолд де Бланкенхайм, Корини. Партизанска война. Улична война. Защо не? Такава беше войната на Амбиорикс, Артевелт, Емарникс, пелаги. Но Амбиорикс се сражаваше срещу Рим, Артевелт, срещу Франция, Емарникс, срещу Испания, пелаги срещу Маврите, всички против външни врагове. В разглеждания случай монархията се явява външният враг. Потисничеството е външният враг. Свещеното право е външният враг. Деспотизмът нарушава моралните граници, също както нашественикът нарушава географските граници. Да се изгони тиранинът или англичанинът, означава и в двата случая едно, да си възвърнеш обратно собствената територия. Настава час, когато не е достатъчно само да се протестира, след умуването идва ред на действието. Живата сила довършва онова, което е започнала идеята. Окованият прометей полага началото, аристогитон бележи края. Енциклопедията просвещава духовете, 10 август ги на електризирва. След Есхил, схил, тразибул, след дидро, Дантон. Множеството е склонно да приеме властника. Народните маси са податливи на апатия. Тълпата лесно се обединява в покорство. Хората трябва да се раздвижат, да се тласнат, да се разбутат. Като им се покаже какво благо е освобождението им, трябва да им се пъхне пред очите истината, да се хвърлят в лицата им пълни шепи светлина. Те трябва сами да бъдат поразени от собственото си избавление. Ослепителната светлина ги пробужда. Затова сигналите за тревога и войните са необходими. Необходимо е да се възправят велики войни и да озарят с народите, да разтърсят жалкото човечество, което тъне в сянката на свещеното право, Цезаровата слава, силата, фанатизма. Безотговорната власт и самодържавието. Тълпата глупаво съзерцава залязващото величие на тези мрачни победи на нощта. Долу тиранинът. Но как? За кого говорите? Нимало и Филип наричате тиранин? Не, не повече от Людовик XVI. Те и двамата са това, което историята е свикнала да наричат добри крале. Но принципите не се интересуват от отделните случаи, логиката на истината е праволинейна основното свойство на истината е да не допуска снисхождение. Следователно никаква отстъпка. Всяко посегателство върху правата на човека трябва да бъде пресечено. Людовик 16-ти въплъщава свещеното право, също както Луи Филип, защото и той е Бурбон. И двамата до известна степен олицетворяват посегателството на народните права и за да се отстрани всемирното узурпиране, трябва да се борим с тях. Това се налага, защото новото идва винаги от Франция. Падне ли властелинат във Франция, той пада навсякъде. Изобщо има ли по-справедлива кауза, а оттам и по-велика война от тази, която има за цел да утвърди социалната правда, да върне на свободата нейния трон, да върне народа на народа, да върне на човека върховната власт, да възвърне достоинството на Франция, да възстанови разума и справедливостта в цялата им пълнота, да премахне зародиша на враждебност. Като всеки стане пълноценен, да унищожи препятствията, които кралската институция изпречва пред всеобщото разбирателство на народите, да постави отново човечеството на едно равнище с правото. Подобни войни изграждат мира. Над света все още стърчи с ненавистните си кури огромната крепост на предразсъдаците, на привилегиите, на суеверията, лъжите, обирничеството, производите, насилията, неправдите и мрака. Трябва да я сринем и с основи. Трябва да съборим тази чудовищна грамада. Да победиш при Аустерлиц, е голям успех, но да предземеш бастилията, е величествен подвиг. Едва ли има някой, който да не е проверил със собствения си опит, че душата, в това се заключава чудото на нейното единство. Съчетано с вездесъщност, притежава странната способност да разсъждава почти хладнокръвно дори при най-отчаяни положения. Случва се често в най-трагичните монолози на любовно отчаяние или дълбока покруса да се обсъждат и защищават различни становища. Логиката се намесва в бурята на чувствата и нишката на силогизма се вее, без да се скъса, скръбния вихър на мислите. Точно такова беше душевното състояние на Мариус. Докато мислеше така, обзето от униние, но и от решителност, изпълнен с колебания и изтръпнал пред това, което възнамеряваше да извърши, погледът му се рееше в заграденото от барикадата пространство. Възстаниците разговаряха полугласно. Без да се движат, доларяше се напрегнатото мълчание, което бележи последната фаза на очакването. Над тях, на прозорчето на третия етаж, Мариус различаваше някакъв зрител или свидетел, който като че ли наблюдаваше внимателно какво става. Портиерът, убит от Кабюк. Неговата глава се открояваше смътно отдолу, осветена от заровената в паветата факла. Не можеше да се види нищо постранно от това мъртвешки бледо, неподвижно и очудено лице с штръкнали коси. Широко отворени втренчени очи и изинала уста, наведено сякаш любопитно на турицата. треперливите от блясъци на зловещата светлина се плъзгаха по него. Умрелият наблюдаваше като черетия, които бяха обречени на смърт. Дълго повлекло, от изтеклата от главата кръв се стичаше на червени кави струйки от прозорчето чак до първи етаж, където се загубваше. Книга 14. -та. Величието на отчаянието. Ай, знамето. Действие първо. Все още не се мяркаше никой. Часовникът на «Сен Мери» изби 10 часа. Анжолъс и Комфер седяха с карабини в ръка край пролуката на голямата барикада. Те не разговаряха, ослушваха се, старайки се да доловят дори и най-глухия, най-отдалечен шум от стъпки. Внезапно в зловещата тишина ек на ясен и весел момчешки глас, който като че ли идеше от към улица Сендиони. Момчето пееше отчетливо по старинната народна мелодия, при лунна светлина, следните стихове и накрая завърши спровикване, напомнящо кукуригане на петел. Сълзите и не трябва да се маем. Друже мой, бюжо, в този час, дай ми твоите бойци назаем. Искам нещо да им кажа аз. Ето син Шинел, видя ли? Шлема с перата, постави го. Винете крайните квартали. Куку ку кукури -ку го. Приятелите си стиснаха ръце. Това е гаврош, каза Анжулас. Предупреждава каза конфер. Из безлюдната улица прокънтяха бързи стъпки, едно създание, по-ловко от клоун, се покатери по прекатурения Омнибус и Гаврош скочи задъхън сред барикадата. Пушката ми идат. Електрическа искра пробягна по барикадата, ръцете шумно посегнаха към оръжието. Искаш ли моята карабина? Запита Анжола с детето. Искам голямата пушка, отвърна Гаврош и взе пушката на Жавер. Двама часовои бяха напуснали поста и се прибраха в барикадата почти едновременно с Гаврош. Охраната в началото на улицата и постато Турица Андри. Постато Турица Прешор не беше мръднал от мястото си, което показваше, че от към мостовете и харите за сега сигурно нямаше опасност. Улица Шанвриори, по която тукта ме просветваха, озарени от отблясъците на светлината, заливаща знамето, няколко павета, изглеждаше на възстаниците като някаква огромна порта, зинала към мъглата. Всеки от тях взее бойното си място. 43 въстаници, между които Анжулас, Конфер, Курфейрак, Босюе, Баорел и Гаврош, приклекнаха зад голямата барикада, така че главите им да бъдат защитени от преградата, и неми, съсредоточени. Готови да открият стрелба, те закрепиха целите на пушките и карабините си върху паветата като в бойници. Шестима, под командата на Фьи, застанаха по прозорците на първия и втория етаж на Коринт, с насочени пушки. Изминаха още няколко секунди. После от към Льо се чу ясно отмереното и тежко трополене на множество крака. Този шум, отначало едва доловим, после по-ясен, все по-тежък и по-звучен се приближаваше бавно, без да се ускорява, но и без да престава, постоянен, спокоен и заплашителен. Нищо друго, като че се приближаваше безмолвната статуя на Командора, но каменните стъпки бяха безчислени и неизмерими и будеха представа за призрачно множество като че звучаха стъпките на внушителната статуя, носеща името Регион. Стъпките наближиха. Те дойдоха още поблизо и спряха. Откъм към другия край на улицата като че ли долетя диханието на много мъже. Обаче все още не се виждаше нищо, само в дъното, сред плътния мрак, блещукаха металически, тънки като игли и едва забележими жички. Те трептяха като неподдаващите се на описание светли сплетени нишки, който забулват погледа зад спуснатите клепачи малко преди да заспим. Когато съзнанието се замъгли от приближаващия сън, щиковете и целите на пушките, върху които падаше далечното отражение на факлата. Настана затишие, като че ли и двете страни чакаха. Внезапно в дъното на тъмната улица прокънтя глас, необикновено зловещ, защото не се виждаше никой, като че ли говореше самият мрак. Кой е там? Същевременно се чу звън от свалени уражия. Френската революция, отвърна Анжолас с горд и развълнуван глас. Огън. Изкомандува гласът. Светкавица обагри фасадите на къщите, сякаш внезапно се раззина и тутък си отново се захлопна вратата на разгоряла пещ. Страшна покотевица разтърси барикадата. Червеното знаме падна. Зълпът беше така платен и мощен, че пречупи дръжката му, т.е. края на процепа на омнибуса. Рикоширали от корнизите на съседните къщи куршуми. Проникнаха в барикадата и раниха неколцина. Този пръв залп оказа вледеняващо въздействие. Пристъпът беше ожесточен и застави дори най-дръзките да се замислят. Очевидно имаха работа най-малко с цял полк. Другари, извика Курфейрак, да пестим барута. Чакайте да навлязат в улицата и тогава ще отвърнем. И преди всичко, провикна Сънжолас, да вдигнем отново знамето. И той вдигна знамето, което беше паднало точно в неговите крака. Отвън се чу как натъпкваха шампулите в цевите на пушките. Войниците пълнеха отново оръжието си. Кой е най-сърцатият измежду вас? Обади се повторно Анжолас. Кой ще побие знамето върху барикадата? Никой не отговори. Да се качиш на барикадата в мига, когато може би отново се целеха в нея, означаваше сигурна смърт. И най-смелият се пополебава, преди да се осъди на явна гибел. Трепет разтърсваше дори Анжолас. Той повтори, никой ли не се решава, втори, знамето. Действие второ, откакто бяха дошли в Коринт и бяха започнали да строят барикадата, никой вече не обръщаше внимание на дядо Мабиов. Той обаче не напусна групата. Влезе в кръчмата и седна зад тезгяха. Беше изпаднал в някакво безжизнено вцепенение. Като че ли нито гледаше, нито мислеше. Корфейрак и неколци на други се бяха приближили два-три пъти до него, предупреждавайки го за опасността и увещавайки го да си отиде, но той като чели не ги чу. Когато не му говореха, той движеше устни, сякаш отговаряше някому, а щом се обърнеха към него, лицето му застиваше неподвижно и очите му ставаха безизразни. Няколко часа преди атакуването на барикадата той беше заел една поза, в която остана през цялото това време, опрял ръце на коленете, издал напред глава. Сякаш се вглеждаше в бездна. Нищо не бе могло да го извади от вцепенението му. Той като че ли съвсем не беше духом на барикадата. Когато всеки взе отреденото му за бой място, в долната зала останаха само привързаният за стълба Жавер, един възстаник с гола сабя, който го пазеше, и той, Мабиов. Но след като започна атаката и зъл проехтя, физическото сътресение се предаде и нему. Той се сепна, изправи се рязко, прекуси залата в мига. Когато Анжулас повтори своя призив, никой ли не се решава, старецът се появи на прага на кръчмата. Неговото присъствие развълнува дълбоко възстаниците. Чусевик, това е човекът, който е гласувал за смъртната присъда на краля. Колвентистът, представителят на народа, не може да се твърди със сигурност, че господин Мабюв чуваше. Той се запъти право към Анжулас. Въстаниците му правеха път с благоговейно страхопочитание. Старецът изтръгна от ръцете му знамето и докато младежът отстъпваше в каменен, без никой да посмее да го спре или да му помогне, 80-годишният старец, клатушкаща се глава, но с твърда стъпка за изкачва бавно стълбата от павета, изградена от вътрешната страна на барикадата. Този жест беше така трагичен и така величествен, че всички около него се развикаха, свалете шапки, след всяко стъпало ставаше все по-страшно. Белите коси, старческото лице... Високото плешиво и набръчкано чело хлътналите очи, полуотворената от удивление уста, треперещата ръка, вдигнала червеното знаме, изплуваха от сянката и се възправяха в червената светлина на факлата. Всички сякаш видяха призрака на 93-та година, изникващ от земята със знамето на терора в ръка. Когато това треперещо и страшно привидение изкачи и последното стъпало и се изправи върху грамадата по рутини пред дулата на 1200 невидими пушки, пред лицето на смъртта, по-силно сякаш от нея, цялата барикада придобив мрака свръхестествен, грандиозен изглед. Настана тишина, каквато съпътствува само чудесата. И сред това мълчание старецът размаха червеното знаме и извика, да живее революцията, да живее републиката, братство, равенство и смърт. До барикадата долетя припряно, тихо шушукане, напомнящо мърморене на свещеник, който бърза да приключи молитвата. По всяка вероятност полицейският комисар подканяше съгласно закона бунтовниците да се пръснат. После същият гръмък глас, който беше извикал, кой е там, извика. Махнете се! Бред, извън себе си, спламнали от мрачно изтъпление зеници, господин Мабюв вдигна знамето над главата си и повтори. Да живее републиката! Огън! Викна гласът. Втори залп, подобен на ураден огън, се разби в барикадата. Старецът оба на колене... После се изправи, изпусна знамето, падна възнак върху паважа и се просна безчувствен, с разперени ръце. Под него протекоха ручейчета кръв. Старческото му бледо и тъжно лице като че ли бе обърнато към небето. Едно от тия силни чувства, които завладяват мощно човека и го карат да забрави дори инстинкта за самосъхранение, обхвана станиците и те се приближиха до трупа с почтителен ужас. Какви хора били цареубийците? Каза Анжулас. Курфейрак се наведе до ухото на Анжолас. Ще ти кажа нещо само на тебе, защото не искам да намалявам общото въодушевление. Той съвсем не е цареубиец. Аз го познавах. Казваше се дядо Мабиов. Не знам какво го прихвана днес. Беше добродушно, изкуфяло старче. Погледни само главата му. Глава на изкуфяло старче, но сърце на бруд, отвърна Анжолас. После повиши глас, граждани. Такъв пример дават старите на младите. Ние се колебаехме, той дойде. Ние отстъпвахме, той излезе напред. Такъв урок дават треперещите от старост на треперещите от страх. Този старец е изпълнен с величие пред лицето на родината. Той живя дълго и умря славно. А сега нека се храним трупа му, нека всеки от нас защити този мъртъв старец, както би защитил живия си баща, и нека мисълта, че той е още между нас, Направи барикадата непревзимаема. Мрачен и енергичен одобрителен шепот последва думите му. Анжулас се наведе, повдигна главата на стареца, целуна го по челото, после улови ръцете му нежно, предпазливо, като че ли се боеше да не му причини болка, свали палтото му. Показа на всички кървавите дупки по него и каза. Ето за напред нашето знаме. Трети. Гаврош щеше да стори по-добре, ако беше приел карабината на Анжулас. Покриха дядо Мабюв с дългия черен шал на вдовицата Юшло. Шестима мъже направиха от пушките си носилка и го отнесоха голоблади, пристъпвайки бавно и тържествено, до голямата маса в долната зала. Изцяло погълнати от тази свещена, скръбна задача, тия мъже бяха забравили опасното положение, в което се намираха. Когато трупът мина пред Джавер, който продължаваше да стои невъзмутимо, Анжолас сказа на шпионина, «След малко ще дойде и твоят ред». През това време малкият гаврош, който единствен не бе напуснал поста си и бе останал да наблюдава, като че забеляза някакви хора, прокрадващи се с котешки стъпки към барикадата. «Пазете се!» Внезапно извика той. Курфейрак, Анжолас, Жан Провер, Конфер, Жоли, Баорел, Босюе, всички се втурнаха през глава вън от кръчмата. Беше крайно време. Зад барикадата се люшкаха плътно щик до щик. Високи войници от градската охрана се канеха да се вмъкнат сред барикадата, едни – покатървайки се по омнибуса, други, провирайки се през пролуката, блъскайки пред себе си момченцето, което отстъпваше, но не побягваше. Критичен миг. Първата опасна минута на наводнението, когато водата се надига до нивото на насипа и почва да прониква през цепнатините на дигата. Още една секунда и барикадата щеше да бъде превзета. Баорел се спусна към първия градски гвардеец и го уби от упор с един изстрел на карабината си. Вторият гвардеец обаче уби Баорел с тика си. Друг беше успял да повали Курфейрак, който извика: Помощ! Най-едрият от всички, истински великан, пристъпваше към Гаврош с насочен към него щик. Детето взе малките си ръчички огромната пушка на Жавер, прицели се решително в исполина и дръпна спусъка. Истрел не последва. Жавер не беше напълнил пушката си. Градският гвардеец избухна в смях и вдигна щика си над детето. Но преди е още острието да докосне Гаврош, войникът изпусна пушкала си, един куршум прониза челото му и той се просна по гръб. Втори куршум плесна право в гърдите другия гвардеец, който беше нападнал Курфейрак, и го повали на паважа. Миг преди това на барикадата себе появил Мариус. Четвърти. Боренцето с Барут. Все още потурен при завоя на улице Емундетур, Мариус присъствува, нерешителен и тръпнещ, на първата фаза от сражението. Той не можа обаче да устои дълго на властния и загадъчен шемет, който би могъл да се нарече «зов на бездната». Пред надвисналата опасност, пред смъртта на господин Мабиов, тази печална загадка, пред трупа на Борел, привика за помощ на Курфейрак. При вида на застрашеното дете и дълга да помогне на другарите си или поне да отмъсти за тях, всякакво колебание се разпръсна и той се втурна в схватката с двата пистолета в ръка. С първия изстрел спаси Гаврош, втория – Курфейрак. Като чуха изстрелите и виковете на прострелените войници, нападателите изкачиха укреплението и горе вече се виждаха до кръста гъстите редици на градските и националните гвардейци, примесени с пехотинци с пушки в ръка. Те бяха заели повече от двете трети на барикадата, но не смееха да скочат долу, колеблили, сякаш предугаждайки засада. Надничаха в тъмнината като в лъвско лягувище. Светлината на факлата осветяваше само щиковете, кожените калпаци и гневните, неспокойни лица. Мариус беше останал без оръжие, защото хвърли изпразнените пистолети, но изведнъж се гледа буренцето с барут в ниската зала до вратата. Както се беше извърнал, гледайки натам, един войник се прицери в него. Но точно когато се готвеше да го застреля, нечия чия ръка посегна към дулото на пушката и го запуши, младият работник с кадифени панталони, който се беше спуснал стремително. Раздаде се изстрел, кошумът прониза ръката, а може би и работника, защото той падна, но не улучи Мариус. Тази сцена остана забурена сред дима от изстрелите, като че ли бе недействителна. Мариус, който в този миг влизаше в ниската зала, почти не разбра какво става. Той зърна наистина смътно насоченото към него дуло и ръката, която го запуши, чу и изстрела. Но в подобни минути всичко, което човек вижда, се мярва бегло и изчезва, без да задържа вниманието. Мракът несъзнателно те увлича още повече и всичко край тебе тъне в мъгла. Възстаниците, изненадани... Но не и оплашени, затегнаха редиците си. Анжолас извика, чакайте. Не стреляйте на слуки. В първата суматоха те можеха да се наранят помежду си. Повечето от тях се наредиха до прозореца на първия етаж, откъдето можеха да обстрелват полезно нападателите. Най-решителните, начало с Анжулас, Курфейрак, Жан Провер и Комфер, се бяха облегнали гордо на къщите в дъното, лице с лице с войниците и гвардейците, които стърчаха върху барикадата. Всичко това се извърши без суетене, с необяснимата застрашителна сериозност, която пречествува схватките. От двете страни неприятелите се прицелваха, едва ли не в упор, толкова близо едни до други, че можеха да разговарят помежду си. Преди да пламнат дулата, един офицер с металически наградник и големия полети и протегна напред събята си и извика, «Предайте се! Огън!» Заповядав отговор Анжулас, двата залпа проехтяха едновременно и всичко потъна в дим. Остър и задушлив дим, в който с глухи и слаби стенания се гърчеха умиращите и ранените. Когато той се пръсна, бойците от двете страни, оредели, но все и по местата си, пълнеха безмолвно оръжията си. Изведнъж прозвуча гръмът глас, махайте се или ще вдигна барикадата във въздуха. Мариус беше влязал в долната зала, грабнал бе боренцето с барут, възползувал се беше от гъстия дим и тъмната мъгла, които изпълваха заграденото пространство. И се беше промъкнал покрай барикадата до клетката от павета, в която беше закрепена факлата. Да измъкне факлата, да сложи на нейно място, запълвайки с павета дупката, боренцето, което тутакси си издани, покорно като по чудо, всичко това отне на Мариус точно толкова време, колкото му бе необходимо да се наведе и да се изправи. Сега всички, национални и градски гвардейци, офицери, войници, събрани на куп в другия край на барикадата, го гледаха занемели от ужас, а той, стъпил върху паветата, свакла в ръка, с отчаяно, решително изражение на гордото лице, наведе пламъка към страшната купчина, върху която ясно личеше изданеното буре с барут, и повтори страшно. Махайте се или ще вдигна във въздуха барикадата. Покачил се на барикадата след 80-годишния старец, Мариус бе сякаш духът на младата революция след призрака на старата. Ще вдигнеш във въздуха барикадата ли? Каза един сержант. Ами ти къде ще идеш? И аз с нея, отвърна Мариус. И кратко той доближи факлата до бурето с Барут. Но на барикадата не остана никой. Нападателите, изоставяйки убитите и ранените си, се отдръпнаха в суматоха към другия край на улицата и отново потънаха в нощта. Всеки гледаше да спаси кожата си. Барикадата бе освободена. Ви, край на стиховете на Жан Провер, всички обкръжиха Мариус. Корфейрак се хвърли на врата му. Ти си бил тук. Какво щастие? Извика Кумфер. Дойде тък му на време. Каза Босиое. Без теб бях си отишъл. Поде курфейрак. И мен щяха да причукат. Добави Гаврош. Кой е водачът тук? Попита Мариус. Ти, заяви Анжулас. През целия този ден главата на Мариус напомняше за парена пещ, а сега в нея се завъртя буен Вихър. Струваше му се, че този вихър, който бушуваше в него, идеше някъде отвън и го увличаше със себе си. Струваше му се, че е вече много-много далеч от живота. Двата светли месеца на радост и любов се бяха сгромолясали внезапно в тази страшна бездна, Козет бе загубена за винаги, барикадата. Умрелият за републиката господин Мабиов, сам той водач на възстаниците, всичко това му се струваше чудовищен кошмар. Той трябваше да напрегне силно ума си. За да си даде сметка, че това, което го обкръжаваше, беше действителност. Мариус беше живял още твърде малко, за да знае, че най-мъчно може да се избегне невъзможното, че най-често трябва да се предвиди непредвиденото. Той присъствуваше на собствената си драма като на непонятна пиеса. Мисълта му беше така замаглена, че не позна Жавер, който, все още завързан на своя стълб. Не обърна дори глава по време на нападението срещу барикадата и наблюдаваше бушуващото край него въстание с примирение на мъченик и величие на съдник. Мариус изобщо не го забеляза. Междувременно нападателите не помръдваха от местата си. Чуваше се как се движат и гъмжат в другия край на улицата, но не се осмеляваха да се приближат било защото очакваха заповед. Било защото очакваха подкрепления, преди да връхлетят отново срещу този непредзимаем редут. Възстаниците постариха часовои, а попаднаните сред тях студенти по медицина се заеха да превържат ранените. С изключение на две маси, отрупани с превръзки и скуршуми, както и масата, върху която лежеше дядо Мабиов, изнесоха навън всички маси. Струпаха ги върху барикадата, а на тяхно място послаха дюшеците от леглата на вдовицата Юшлу и на слугините. Върху тия дюшеци проснаха ранените. Чудеха се къде ли са седянали трите нещастни обитателки на Коринт. Най-сетне ги откриха, завърнени в мъзето. Горчива болка помрачи, обаче радостта на освободената барикада. Направиха проверка. Един от възстаниците липсваше. И то кой? Един от най- любимите, от най-доблесните. Жан провер. Потърсиха го между ранените, нямаше го, потърсиха го между убитите, нямаше го и там. Явно беше пленен. Комфер каза на Анжолас, те са пленени приятеле ни, а ние уловихме агента им. Държиш ли за смърта на шпионина? Да, отвърна Анжолас, но много по-малко, отколкото на живота на Жан Провер. Те разговаряха в долната зала, близо до стълба на Жавер. В такъв случай, поде комфер, ще завържа бяла кърпичка на бастуна си и ще отида като парламентар да им предложа техния човек срещу нашия. Чуй, каза Анжолас, улавяйки Кумфер за ръката. От другия край на улицата долетя много значително дрънчене на уражия. Мъжествен глас извика. Да живее Франция! Да живее бъдещето! Познаха гласа на Провер. Блесна светкавица и проехтия залп. После пак настана тишина. Те го застреляха. Извика Кумфер. Анжулас погледна Жавер и му каза. Приятелите ти току-що те разстреляха. Чести. Агонията на смъртта след агонията на живота. Особеното в подобен род сражение е, че винаги атакуват барикадите в чело. Нападателите обикновено се въздържат да заобикарят позициите, било защото се опасяват от засада. Било защото се страхуват да се залутват и скривите улички. Затова цялото внимание на възстаниците беше съсредоточено върху голямата барикада, която явно беше постоянно застрашената точка и където неизбежно щеше да продължи борбата. Мариус обаче се сети за малката барикада и се приближи до нея. Тя беше пуста. Само лампионът, който мъждукаше между камъните, я е охраняваше. Впрочем урица Мондетур и разклоненията на Питюандри и на Син бяха напълно спокойни. Тък му се канеше да се отдалечи, след като извърши огледа си, не и глас го повика тихо в тъмнината. Господин Мариус! Той трепна, защото позна гласа, който два часа по-рано го беше извикал през решетката на улица Плюме. Само че сега този глас сякаш се беше превърнал в дихание. Той се огледа, но не видя никого. Стори му се, че се е излъгал, че това е още една халюцинация, прибавена от възбуденото му въображение към необикновените събития, които се бяха развихрили край него. Той понечи да излезе от отдалечения ъгъл, където беше издигната малката барикада. Господин Мариус. Повторно се обади гласът. Този път не можеше вече да се съмнява, беше чул съвсем ясно. Пак се взря, но не забеляза нищо. В краката ви съм, каза гласът. Той се наведе и различи в мрака някакво същество, което пълзеше към него. То се влачеше по паважа. Това същество го бе извикало. На светлината на лампиона можеше да се различи блуза. Разкъсан кадифен панталон, боси крака и нещо, което приричаше на локва кръв. Мариус съзря бледо лице, което се надигна към него и чуда му казват. Не ме ли познавате? Не, Епонин. Мариус се наведе бързо. Това беше действително злочестото момиче. То беше облечено като мъж. Как попаднахте тук? Защо сте дошла? Умирам, отвърна Епонин. Някои думи и случки събуждат от падналите духом същества. Мариус като че се стресна от сън и извика, ранена ли сте? Почакайте, ще ви пренеса в залата. Ще ви превържат. Сериозно ли е? Как да ви взема, за да не ви боли? Къде сте ранена? Помощ. Ах, Боже мой! Но какво търсите тук? Той се опита да пъхне ръката си под нея, за да я повдигне. Повдигайки я, докосна ръката и кратко. Епонин простена тихо. Заболя ли ви? Попита Мариус. Малко, но аз докоснах само ръката ви. Тя вдигна ръката си към очите на Мариус и той видя надланта черна дубка. Какво е станало на ръката ви? Попита той. Пронизана е. Пронизана? Да. От какво? От кушум. Но как? Не видяхте ли пушката, която бяха насочили към вас? Видях я и видях също една ръка, която запуши дулото. Това беше моята ръка. Мариус потрепера. Каква лудост? Клето дете. Но толкова по-добре, ако е само това, то е дребна работа. Чакайте да ви отнеса да си легнете. Ще ли превържат? От пронизана ръка не се умира. Кошумът прониза ръката ми, но излезе през гърба ми, прошепна е понин. Излишно е да ме еместите. Ще ли кажа как можете да ме превържете по-добре от всеки лекар? Седнете до мене, върху този камък. Той се почини. Тя сложи глава върху коленете му и без да го гледа, промълви. О, колко е хубаво! Колко ми е добре! Ето! Вече нищо не ме боли. Девойката замълча за миг, после обърна смъка лицето си и погледна Мариус. Да ви кажа ли, господин Мариус? Дразнех се, че влизате в оная градина. Влупаво е, защото аз ви показах къщата и освен това аз трябваше да зная, че младеж като вас. Тя се спря и пропъждайки мрачните мисли които навярно се тълпяха в главата и кратко, каза с покъртителна усмивка. Аз ви изглежда грозна, нали? После продължи, виждате ли, вие сте загубен. Сега никой вече няма да излезе жив от барикадата. Аз ви доведох тук, знаете ли? Вие ще умрете. На това и разчитам. И все пак, когато видях, че се целят във вас, запуших с ръка дулото на пушката. Колко смешно! Но работата е, че аз исках да умра преди вас. Когато кошумът ме прониза, аз се довлякох до тук, никой не ме видя и не се побрижи за мене. Чаках ви, казвах си, нима няма да дойде, о, ако знаехте само. Аз хапех блузата си, толкова много ме бореше, но сега ми е добре. Спомняте ли си деня, когато влязох в стаята ви и се огледах в огледалото ви? Ами когато ви срещнах на булеварда край перачките? Как хубаво пееха птичките. Не беше много отдавна. Вие ми дадохте сто село, а аз ви казах, не искам парите ви, прибрахте ли си поне монетата. Вие не сте богат. Забравих да ви кажа да си я приберете. Грееше слънце, не беше студено. Спомняте ли си, господин Мариус? О, колко съм щастлива. Всички ще умрат. Изражението и кратко беше сериозно и покъртително, но тя като че ли не беше съвсем на себе си. Разкъсаната блуза разкриваше гърдите. Тя притискаше, докато говореше, с ранената ръка голата си град, където зееше друга дупка. Сегистогис от нея избликваше струйка кръв, като вино от отпушена бъчва. Мариус гледаше злочестото създание с дълбоко съчувствие. О! Подхвана тя внезапно. Пак ми става зле. Задушавам се. Тя захапа блузата си и краката й кратко се изопнаха от болка върху паважа. В този миг звънкият глас на Гаврош екна на барикадата. Глас на младо петле. Детето се беше качило върху една маса, за да напълни пушката си, и пееше весело много известната по онова време песничка. Алащом се гледа Лафайет, виква всеки полицай проклет. Да бягаме! Да бягаме! Да бягаме от тук! Епонин се надигна, услуша се и прошепна. Той е. После се обърна към Мариус. Братчето ми е там. Не бива да ме види. «Ще ми се кара. Братчето ви ли? Попита Мариус, който си мислеше с горест и болка в сърцето за дълга си към семейство Тенардие, завещан от баща му. «Кое е вашето братче?» «Момченцето. Което пее ли?» «Да. Мариус понечи да стане. О, не си отивайте. Помони го е понин. Няма да изкарам дълго. Тя беше почти седнала, но гласът и кратко беше задавен и пресечен от хълцания. Сегисто ги се превръщаше в хриптене. Тя приближи колкото се може поблизо лицето си до Мариус и добави със странно изражение. Вижте, не искам да ви играя номера. В джоба ми има писмо за вас. Още от вчера. Казаха ми да го пусна в почтата. Аз го задържах у себе си. Не исках да го получите. Ще ми се сърдите може би, когато се срещнем отново след малко на Оня Свят. Там ще се видим пак, нали? Ето ви писмото. Тя улови конвулсивно ръката на Мариус с пронизаната си ръка, като че ли без да усеща вече болката. Пъхна ръката му в джоба на блузата си. Мариус действително напипа вътре лист. Вземете го, каза тя. Мариус извади писмото. Епонин кимна удовлетворена и примирена. А сега срещу труда ми, обещайте. Тя млъкна. Какво? Попита Мариус. Обещайте ми най-напред. Обещавам ви. Обещайте ми да ме целунете по челото, когато умра. Аз ще почувствувам целувката ви. Тя отпусна глава върху коленете на Мариус и клепачите и кратко се се клопиха. Той помисли, че злочестата и кратко душа е отлетяла. Епонин лежеше неподвижно. Изведнъж, точно когато Мариус я мислеше за спала за винаги, Епонин бавно отвори очи, в които изплуваха мрачните дълбини на смърта, и му каза снежен глас, който сякаш идваше от друг свят. Още нещо, знаете ли? Господин Мариус, струва ми се, че бях малко влюбена във вас. Тя се опита да се усмихне и кратко издъхна. Седми, гаврош дълбокомислено изчислява разстояние. Мариус удържа обещанието си. Той положи една целувка върху смъртно бледото лице, по което бяха избили капчици хладна пот. Това не беше изневяра към козет, а замислено и нежно прощаване с една изстрадала душа. Не трепет взе той писмото, дадено му от Епонин. Тутък си почувствува, че то съдържа важно известие. Гореше от нетърпение да го прочете. Човешкото сърце е устроено така, злочестото момиче едва бе се клопило очи, а мисълта на Мариус беше вече в писмото. Той положи нежно девойката върху паважа и се отдаречи. Вътрешен усет му повеляваше да не чете писмото пред трупа и кратко. Приближи се до една свещ в долната зала. Малкото писмо беше сгънато и запечатано с женска грижливост. Написаният с женски почерка адрес гласеше, до господин Мариус Померси, в квартирата на господин Курфейрак, улица Верьори 16, той струши печата и прочете, любими мой, баща ми настоява да тръгнем веднага. Тази вечер ще бъдем на улица Омарме 7. След 8 дни ще бъдем в Англия. Козет, 4 юни, любовта им беше толкова невинна, че Мариус не познаваше дори почерка на Козет. Станалото може да се предаде с няколко думи. Всичко беше дело на Епонин. След случилото се на 3 юни вечерта тя си беше поставила двояка цел, да осуети плановете на баща си и другите злодеи относно къщата на улица Плюме и да раздели Мариус и козет. Тя смени дрипите си с първия срещнат младше Гаджия, който намери за забавно да се облече като жена, докато Епонин се облече като мъж. Тя именно подхвърли на Жан Валжан в Марсово поле изричното предупреждение, Преместете се, Жан Вължан действително каза веднага, след като се прибра, на Козет, тази вечер тръгваме. Отиваме на улица Омарме заедно с Тусен. А след една седмица ще бъдем в Англия, смазана от този неочакван удар, Козет на бързо два реда на Мариус. Но как да пусне писмото в пощата? Тя не излизаше сама, а ако натовареше Тусен с подобна задача, старицата навярно щеше да се изненада и да покаже писмото на господин Фушльован. Докато се измъчваше от тревога, Козет забеляза през решетката Епонин, преоблечена като мъж, която сега постоянно обикаляше около тяхната къща. Козет извика, младия работник, даде му 5 франка и писмото и му каза, занесете веднага това писмо на посочения адрес, Епонин муж на писмото в джоба си. На следния ден, 5 юни, тя отиде у Курфейрак да потърси Мариус, но не за да му предаде писмото, ами просто така, да го види. Постъпка, която всяко влюбено и ревниво сърце би разбрало. Там тя зачака Мариус или най-малкото Курфейрак пак със същата цел. А когато Курфейрак и кратко каза, отиваме на барикадите, внезапно и кратко хрумна нещо. Да се хвърли към тази смърт, както би се хвърлила срещу всякакъв друг вид смърт и да тласне на там и Мариус. Тя последва Курфейрак, разбра със сигурност къде ще се строи барикадата и напълно уверена, Понеже беше задържала писмото и Мариус не беше предупреден, че той ще се яви при вечер на ежедневната среща. Тя отиде на улица Плюме, почака Мариус и го призова на барикадата от името на приятелите му, смятайки, че той ще отиде там. Тя разчиташе на отчаянието на Мариус, когато разбере, че козете няма. Епонин не се лъжеше. И тя от своя страна се завърна на улица Шанвриори. Видяхме как постъпи и там. Тя умря с трагичната радост на ревнилите сърца които увличат в смъртта си и любимото същество и които си казват. Той няма да бъде на никоя друга. Мариус обсипа с целувки писмото на козет. Тя го обичаше. Замик му се мярна мисълта, че той не трябва да умре. После си каза, тя заминава. Баща и кратко я отвежда в Англия, дядо ми не разрешава да се оженя. Нищо не се е променило в злокобната ми участ. Мечтателите като Мариус изпадат в такива състояния на крайно униние, които ги довеждат до най-отчаяни решения. Времето на живота им става непоносимо и смъртта им се струва най-лесният изход. Тогава размисли, че има две задължения, да уведоми Козет за смъртта си, като и кратко изпрати последно с Богом, и да спаси от надвисналата катастрофа това клето дете, братчето на Епонин и сина на Тенардие. Той носеше у себе си бележник. Същият, в който беше съхранявал тетрадката с толкова любовни мисли, предназначени за Козет. Откъсна един лист и написа с моли в следните няколко реда, нашата женитба беше невъзможна. Поисках позволение от дядо си, той отказа. Аз съм без състояние, ти също. Изтичах у вас, не те намерих, спомняш си какво ти бях обещал. Сега го изпълнявам. Умирам. Обичам те. Когато четеш тия редове, душата ми ще витая над тебе и ще ти се усмихва, понеже нямаше с какво да го запечата. Той просто сгъна листа на 4 и написа адреса. Госпожица Козет Фошлёван, дом господин Фошлёван, улица Омарме 7. След като сгъна писмото, той постоя известно време за мислен, извади повторно бележника си, отвори го и написа със същия молив на първата страница следните няколко реда. Казвам се Мариус Померси. Трупът ми да се занесе от дядо ми, господин Жил Норман, улица Фидюкалвер 6, квартал Маре, Париж. Той пъхна обратно бележника в джоба на сюртука си и извика Гаврош. Като чу гласа на Мариус, момченцето се притече с обичайното си весело и предано изражение. «Искаш ли да направиш нещо за мене? Всичко, каквото пожелаете», отвърна Гаврош. «Прави боже, ами че нали без вас работата ми беше спукана. Виждаш ли това писмо? Да. Вземи го!» Излез веднага от барикадата, Гаврош неспокойно се зачеса за тухото, и утре сутрин ще го предадеш на посочения адрес, на госпожица Козет, в дома на господин Фошльован, улица Омарме 7. Малкият герой отвърна. Добре, ама през това време ще превземат барикадата и мене няма да ме има. Барикадата по всяка вероятност ще бъде атакувана едва призори и няма да падне преди пладне. Нападателите действително протакаха новия отдих, даден на барикадата. Това беше почивка, каквато често се наблюдава при нощните сражения, след която винаги следва ожесточена атака. Добре, каза Гаврош, а не може ли да отнеса писмото ви утре сутрин? Ще бъде твърде късно. Барикадата вероятно ще бъде блокирана, всички улици ще бъдат завардени и ти няма да можеш да излезеш. Върви веднага. Гаврош не можа да измисли никакво възражение. Той продължаваше да стои нерешително, чешейки се тъжно по ухото. Изведнъж пръхна като птиче и взе писмото. Добре, каза той. И поетича шкум по улица Емундетур. Хрумна му една мисъл, която го накара да се реши, но той не е изказа гласно, за да не би Мариус да се възпротиви. Ето каква беше тази мисъл, сега е едва полунощ, улица Омарме не е далеч. Ще отнеса тута си писмото и ще се върна на време. Книга 15. -та. Улица Омарме. Ай, попивка-бабривка. Какво представлява вълнението на един град в сравнение с душевната буря? Отделният човек е по-голяма бездна, отколкото самият народ. В този миг Жан Вължан беше в плен на страшна възбуда, всички пропасти отново се бяха разинали пред него. И той тръпнеше, подобно на Париж, пред прага на страшен и неизвестен обрат. Няколко часа се бяха оказали напълно достатъчни. Мрак обви внезапно съдбата и съвеста му. И за него, както за Париж, би могло да се каже: Двете сили са на лице, белият ангел и черният демон ще се вкопчат върху моста над безната, Кой от двамата ще блъсне долу другия? Кой ще победи? В навечерието на същия този ден, 5 юни, Жан Валжан, придружен от Козет и Тусен, се беше настанил на улица Умарме. Там го чакаше премеждие. Козет напусна улица Плюме е без известна съпротива. За първи път, откакто живееха един до друг, тя прояви желание, различно от дворята на Жан Вължан, и макар че не се сблъскаха, те се почувствуваха разединени. Единият бе изказал възражение, другият беше показал непреклонност. Внезапният съвет, преместете се, подхвърлен от непознатия на Жан Вължан, го беше толкова разтревожил, че той остана непреклонен. Смяташе, че са открили следите му и го преследват. Козет трябваше да отстъпи. И двамата пристигнаха на улица Омарме. Без да отворят уста и без да разменят нито дума, погълнати всеки от личните си грижи. Жан Вължан беше толкова неспокоен, че не забелязваше тъгата на Козет, Козет бе толкова тъжна, че не забелязваше тревогата на Жан Вължан. Жан Вължан взе и Тусен със себе си, нещо, което никога не беше правил по време на предишните си премествания. Той предвиждаше, че може би няма да се върне вече на улица Плюме, а не можеше нито да остави Тусен след себе си, нито да и кратко повери тайната си. Впрочем той чувствуваше, че тя е вярна и предана. Измяната на слугата спрямо господаря започва с любопитство. А Тусен, създадена сякаш да бъде прислужница на Жан Вължан, съвсем не беше любопитна. Тя изричаше с заекване на Барневилското си наречие, аз съм си такава. Върша си моята работа. Останалото не ме засяга. Когато напуснаха улица Плюме, което напомняше бягство, Жан Валжан не взе с себе си нищо друго освен малкото кофарче, кръстено от Козет, неразделното. За тежките куфари щяха да бъдат нужни носачи, а носачите са свидетели. Повикаха един файтон пред хода от към улица Вавилон и си отидоха. Тусен успя с голяма мъка да измори от Жан Валжан да опакова малко бельо, дрехи и туалетни принадлежности. Козет взе само папката си с хартия за писма и попивателната си. За да може изчезването им да остане още по-незабелязано и поскрито, Жан Валжан се беше разпоредил да напуснат дома на улица Плюме едва при вечер, Затова това Козет има възможност да напише писмото си до Мариус. Когато стигнаха на улица Омарме, беше вече дълбока нощ. Легнаха си, без да разговарят. Жилището на улица Омарме се намираше на втория етаж от към задния двор и се състоеше от две спални, трапезария, кухня и килер с походно легло, приспособено за тусен. Влизаше се направо в трапезарията, която разделяше двете спални. Апартаментът беше обзаведен с необходимата покъшнина. Човек е склонен да се успокои също така безразсъдно, както е склонен да се поддаде неоснователно на тревога. Това е присъщо на човешката природа. Едва пристигнал на улица Омарме, Жан Валжан се почувства разведрен и безпокойството му постепенно се разсея. Има места, които неволно действат успокоително. Тъмна уличка, тихи жители. Жан Валжан се почувствува заразен от спокойствието на тази уличка в Стария Париж, толкова тясна, че беше преградена за колите с напречна града, закрепена на два стълба. Тя бе безмълвна и глуха посред шумния град, здрачна посред бял ден и като че ли недостъпна за силни вълнения с двете си редици високи вековни къщи, ви като старици. Тази уличка излъчваше застинало забвение. Жан Валжан си отдъхна. Нима можеха да го открият тук. Първата му грижа бе да сложи, неразделното, до реглото си. Той спа добре. Нощта е добър съветник, можем да прибавим още нещо, нощта успокоява. На другата сутрин се събуди едва ли невесел. От трапезария с старата си кръгла маса, с ниския бюфец наклонено огледало отгоре, с прояденото от черви и кресло и няколко стола, отрупани с вързопите на тусен, му се стори прелесна. От един вързоп се подаваше униформата на Националната гвардия. Колкото до Козет, тя накара Тусен да и кратко занесе чаша бульон в спалнята и кратко и се показа едва вечерта. Към пет часа Тусен, на около преместването, поднесе на масата само студено пиле, от което Козет хапна, за да не угорчи баща си. След това, оплаквайки се от силно главоболие, тя каза лека нощ на Жан Валжан и се затвори в спалнята си. Жан Валжан изяде сухота едно пилешко крилце и облегнат на масата, по-успокоен, се почувствува отново в безопасност. Докато поблъщаше скромната вечеря, той дочу смътно на два-три пъти зекващия глас на тусен, която му казваше. Нещо става, господине, бият се в Париж. Но погълнат от най-различни планове, изобщо не кратко обърна внимание. Същност нея добре какво му казва. Стана и почна да се разхожда от вратата до прозореца и от прозореца до вратата. Все поспокоен и поспокоен. Ведно със сигурността единствената му грижа, козет, отново завладя мислите му. Не че го обезпокои особено главоборието и кратко, обикновена нервна криза, средня на младо момиче, мимолетен облак, от който след ден-два нямаше да има и помен. Но той мислеше за бъдещето и както обикновено, мислеше стиха радост за него. В края на краищата не виждаше причина животът му да не продължи щастливия си ход. В известни часове всичко изглежда невъзможно. В други, напротив, всичко изглежда така лесно. Жан Вължан изживяваше щастливи мигове. Добрите часове обикновено следват лошите, както денят следва нощта съгласно Основния природен закон за последователността и противоречието, наричан от повърхностните умове антитеза. В тихата уричка, където се беше подслонил, Жан Вължан се чувствуваше освободен от всичко, което го смущаваше напоследък. Так му защото беше виждал много мрак, пред очите му почна да се мярка къща синьо небе. Успешна стъпка беше обстоятелството, че бе успял да напусне без осложнения и премеждия улица Плюме. Може би щеше да бъде разумно да напусне страната и да се заседи макар и само за няколко месеца в Лондон. Защо не, ще отиде там. Във Франция или в Англия, имаше ли значение, щом Козет щеше да бъде близо до него. Козет беше неговата нация. Козет му бе достатъчна, за да се чувствува щастлив. Мисълта... Че самият той може би не стига за щастието на Козет, тази мисъл, която някога му беше причинила толкова трескави и безсънни нощи, сега изобщо не му минаваше през ум. Всичките му предишни тревоги бяха притъпени и той беше изпълнен с оптимизъм. Понеже Козет беше до него, тя му се струваше негова оптична измама, на която всеки е ставал жертва. Той уреждаше мислено без никакви затруднения за за Англия заедно с Козет и виждаше в перспективата на мечтите щастието си възродено, независимо къде ще бъдат. Докато се разхождаше бавно надлъж и на шир, погледът му внезапно попадна на нещо странно. Точно срещу него, в наклоненото огледало над бюфета, той прочете ясно следните три реда. «Любими мой, баща ми настоява да тръгнем веднага. Тази вечер ще бъдем на улица Омарме 7». След една седмица ще бъдем в Англия. Козет, 4 юни. Жан Вължан се спре изумен. Когато пристигнаха, Козет бе оставила папката с попивателната върху бюфета, пред огледалото, и погълната от мъчителните си мисли, я беше забравила там, без да забележи. Челистът беше разгънат точно на страницата, която беше попила, за да изсуши трите написани от нея реда, преди да ги предаде на младия работник, минаващ по улица Плюме. Написаното се беше отпечатало на попивката. Огледалото отразяваше написаното. Беше се получило това, което в геометрията се нарича симетричен образ. Така че обърнатите върху попивката букви се виждаха в нормален вид в огледалото и добиваха истинския си смисъл. По този начин Жан-Вължан имаше пред очите си писмото, написано предната вечер от Козет до Мариус. Очевидна и съкрушителна улика. Жан, Вължан се приближи до огледалото. Препрочете трите реда, но не повярва на очите си. Струваше му се, че те са изникнали светкавично. Навярно беше халюцинация. То беше невъзможно. Сигурно изобщо не съществуваше. Малко по малко очите му се избистриха. Той погледна попивателната на козет и чувството за действителност му се възвърна. Взея в ръка и каза, ето какво се отразява в огледалото. Разгледат резкаво трите реда, отпечатани върху попивателната, обърнатите букви образуваха странни дръскулки, в които той не видя никакъв смисъл. Тогава си каза, но това не означава нищо, тук няма написано нищо, и пое пълни гърди въздух, неизказано облегчен. Кой не се е поддавал на тия глупави радости в най-страшните мигове? Душата изпада в отчаяние, само след като изчерпи всичките си иллюзии. Жан Валжан държеше попивателната ръка и я гледаше, безразсъдно щастлив, почти готов да се надсмее на халюцинацията, на която бе станал жертва. Изведнъж очите му повторно попаднаха върху огледалото, и той пак видя същите редове. И трите се отразяваха неумолимо ясно и отчетливо. Повторното видение се превръща в реалност. То стана осезателно. Написаното явно се възстановяваше в нормален вид в огледалото. Жан Вължан разбра. Той се улюля, изпусна попивателната и се стропори в старото кресло до бюфета. Оборил глава, се изцеклени, безизразни очи. Каза си, че това беше безспорна истина че занапред светлината на света завинаги помръква за него, защото Козет беше написала това писмо до някой мъж. Тогава Чукак от душата му, станала на ново зла, се изтръгна в мрака глухо ръмжене. Опитайте се да отнемете на лъв кучешкото месо от клетката му. Странна и тъжна шега. Мариус в този момент още не бе получил писмото на Козет. Случият го беше занесъл предателски на Жан вължан преди Мариус да го получи. До този ден Жан Вължан не се беше чувствовал победен от изпитанията. Беше подхвърлян на чудовищни изтезания. Нито един удар на неговата Орисия не му беше спестен. Жестокостта на съдбата, въоръжена с всички средства на законното преследване и на презрението на обществото, го беше избрала за прицел и се беше настървила срещу него. Той не беше отстъпил, не се беше обянал пред нищо. Приел без готовност, когато се беше наложило най-тежките превратности на съдбата. Пожертвувал бе извоюваната си с такава мъка неприкосновеност на личността. Отказал се бе от свободата, изложил бе на опасност живота си, загубил бе всичко. Истрадал бе всичко и беше останал твърд и безкористен до такава степен, че понякога сам бе изглеждал чущ на себе си, подобно на мъченик. Савестта му, калена в борбите с всевъзможни трудности, можеше да изглежда за винаги неуязвима. Но ако някой надзърнеше в дълбините на душата му в този миг, щеше да види, че тя го беше сили. Защото изтезанието, на което бе подложен сега, беше най-мъчителното от всички мъки, изтърпени от него по време на тази продължителна инквизиция на съдбата. За пръв път се чувствуваше уловен с толкова разгорещени клещи. Всички затаяни у него чувства оживяха загадъчно. Някакъв непознат до сега нерв бе засегнат болезнено. Ови, най-силното изпитание или по право. Единственото истинско изпитание, е загубата на любимо същество. Кретият стар Жан Вължан естествено обичаше козет само като баща, но както изтъкнахме по-горе, сиротността на досегашния му живот съчета в бащинската му обич всички видове любов. Той обичаше козет като своя дъщеря, като майка, обичаше я като сестра. И понеже никога не бе имал нито любима, нито съпруга, а природата е кредитор, който не приема протестирана полица, и това чувство дори, най-свидното от всички, се смесваше, смътно и неосъзнато. Към другите чисто с чистотата на заслеплението, сляпо, неземно, ангелско, божествено. Не толкова чувство, а по-скоро инстинкт, не дори инстинкт, а по-скоро дълбоко неуловимо и невидимо влечение, което безспорно беше на лице. В безпределната му обич към козет се промъкваше и любов в истинския смисъл на думата, подобно на златна жилка в планината, неоткрита и недокосната. Нека си припомним душевното състояние, което и по-рано описахме. Никакъв брак не беше възможен между тях, дори и духовен. И все пак безспорно те бяха следи съдбите си. Като се изключи козет, или с други думи детето, Жан Вължан не беше срещнал в дългия си живот нищо, достойно за обич. Сменяващите се взаимно страсти и любовни увлечения не бяха оставили в душата му редуващите се зелени оценки, посветли и по зелени, които се забелязват по листата на вечнозелените дървета, както и в сърцата на хората, превалили 50-те. Изобщо, и ние неведнъж наблегнахме на това, вътрешното сливане, съвкупността от чувства, чиято равнодействуваща беше висока нарственост, беше превърнала Жан Вължан в баща на козет. Странен баща, изтъкан от дядото, сина, брата и съпруга, които се теяха у Жан-Вължан. Баща, който беше същевременно майка, баща който обичаше и боготвореше козет, и за когото това дете бе и светлина, и пристан, и семейство, и родина, и рай. За това, когато разбра, че всичко е свършено, че тя му обягва, че се изплъзва из ръцете му, че изчезва като облак, като вода, когато пред очите му изплува убийствената истина, към други го се стреми сърцето и кратко. За други го копне е животът и кратко, тя има любим, а аз съм само баща. Аз вече не съществувам, когато у него не остана нито капка съмнение, когато си каза, тя излиза от живота ми. Болката, която го прониза, надмина границите на възможното. След всичко, което беше направил, да стигне до тук. Възможно ли е? Нима той не представлява нищо. Тогава, както вече споменахме, той цял се разтрепера от негодование. Почувства до мозъка на костите си бурното пробуждане на себелюбието и в дълбините на душата му проектия воят на неговото аз. Съществуват вътрешни сгромолясвания. Проникването на покрусяващата увереност в душата на човека не може да не размести и да не срути дълбоките основи, които съставляват понякога неговата същност. Когато гореста стигне до този предел, всички сили на съвестта се разбягват в суматоха. Това са съдбоносни душевни борби. Малцина от нас излизат от тях верни на себе си и твърди в изпълнението на дълга си. Когато се надхвърли границата на страданието и най-непреклонната добродетел изпада в смут. Жан Балжан взе отново попивателната и още веднъж се убедив неупровержимостта на, на своето откритие. Той остана приведени и като че ли застинал над трите неумолими реда. Такъв облак затури душата му, сякаш в нея всичко рухна. Мисълта му, склонна към преувеличение, се зае да обсъжда откритието му с привидно. Но страшно спокойствие, защото наистина е страшно, когато спокойствието превръща човека в ледена статуя. Жан Валжан измери ужасната стъпка, която беше направила съдбата му, без той дори да подозира. Припомни си опасенията от миналото лято, които се бяха разсели така лекомислено, видя отново пропаста съвсем непроменена. Но той, Жан Валжан, не стоеше вече на ръба и кратко, а беше на дъното. Нечувано и раздиращо сърцето явление. Той се беше сринал долу, без сам да забележи. Цялата светлина на живота му бе помръкнала, а той си въобразяваше, че все още вижда слънцето. Инстинктът обаче му подсказа истината. Той си припомни и постави някои обстоятелства, дати, изчервяванията и пребледняванията на козети си каза, сигурно е той. Прозрението на отчаянието е тайнствен лък, който никога не пропуща целта си. Още в първите си догадки той попадна на Мариус. Не знаеше името, но се досети кой е човекът. Той видя ясно, в неуморимо изплувалия спомен, непознатия скитник от люксембургската градина, жалкият търсъч на любовни приключения, безделника от сантименталните романси, глупак и подлец. Защото нима не е подло да се умилкваш около девойки, които живеят с любещ баща. Когато реши, че главният виновник на всичко случило се е този младеж и че всичко беше дошло от него, Жан Валжан, възроденият човек, който толкова дълбо се беше борил да възвиси душата си, който бе положил толкова старания, за да може да превърне в любов целия си живот, всичките си злощастия и неслуки, се вгледа в себе си и видя един призрак, ненависта. Безутъчната скръб довежда до униние. Тя обезсърчава човека. Когато ви овладее, като че ли нещо изтича от вас. Страшно е, ако ви споходи на младини. Злокобно е, ако ви споходи по-късно. Уви, когато кръвта кипи, когато косите са черни, когато главата е изправена над тялото, както пламъкът над факлата, когато свитъкът на съдбата е почти неразвит, когато сърцето, преливащо от примамлива обич, може да накара и друго сърце да бие заедно с него, когато имате пред себе си време да поправите сторените грешки, когато всички жени, всички усмивки, цялото бъдеще и цялата шир са пред вас, когато жизнените ви сили са накърнени, отчаянието е жестоко, вярно. Но колко по-страшно е то на старини, когато годините се устремяват, се побледи, към здрачния час и когато почват да се мяркат звездите на вечната нощ. Докато стоеше така, потънал в мислите си, в стаята влезе Тусен. Жан Вължан се изправи и я попита, на къде е? Знаете ли, Тусен се смая и успя само да попита, моля, Жан Вължан поде, нали ми казахте преди малко, че се бият? Ах, да, господине, отвърна Тусен. Към Сен Мери, понякога, без да си даваме сметка, и с най-съкровените ни дълбини изплуват несъзнателни подтици. Навярно под влияние на такъв подтик, който сам той едва ли съзнаваше напълно, Жан Вължан се озова след пет минути на улицата. Той приседна на гологлав на крайпътния камък до вратата. Изглежда, че се услушваше. Спуснала се беше нощ. Втори, Гавруш, враг на светлината. Колко време мина така? Какви бяха приливите и отливите на мрачния му размисъл? Изправи ли се той, или остана поварен? Огънали се още повече, дощупване? Можа ли да се задържи и да намери някаква твърда опора в съзнанието си? Едва ли би могъл да отговори самият той? Улицата беше пуста. Неколци на неспокойни граждани, които се прибираха бързешком по домовете си, му хвърлиха бегъл поглед. В опасни минути всеки мисли само за себе си. Фенерджията дойде, както обикновено, да запали фенера, окачен точно пред вратата на седем, и се отдалечи. Ако някой наблюдаваше Жан Вължан в мрака, едва ли би го сметнал за жив човек. Той седеше на камъка пред вратата си, неподвижен като вледенен призрак. Отчаянието смръзява. Чуваше се тревожен камбанен звън и далечен гневен ропот. Над безредните удари на камбаната и шума на метежа часовникът на Сен Пол изби тържествено и отмерено 11 часа. Тревожният сигнал изхожда от човека, часът идва от Бога. Звънът на часовника не направи никакво впечатление на Жан вължан Той не помръдна. Но приблизително по същото време от камхарите долетя пошечен залп, последван от втори, още по-облушителен. Вероятно нападението на барикадата на улица Шанвриори, което, както видяхме, беше отблъснато от Мариус. При втория залп, който проехтя още пояростно в салата се нощ, Жан Вължан трепна. Той се изправи и се обърна на там, откъдето идваше гърмат. После отново се отпусна на камъка, скръсти ръце и бавно наведе глава. Продължи мрачния диалог сам със себе си. Внезапно вдигна очи, някой вървеше по улицата, той чу стъпки край себе си. Огледа се и при светлината на фенера се гледа по улицата, която извежда към сградата на архива, бледо, лъчезарно момчешко лице. Гаврош беше дошъл на улица Омарме. Той гледаше нагоре и като че ли търсеше нещо. Безспорно виждаше Жан Вължан, но не му обръщаше никакво внимание. След като погледа известно време нагоре, Гаврош започна да гледа по-надолу. Той се повдигаше на пръсти и опитваше вратите и прозорците на партерните етажи. Всички бяха затворени, залостени и заключени с катинари. След като се увери, че пет-шест къщи се бяха барикадирали по този начин, момченцето повдигна рамене и се произнесе по въпроса. Дявол да го вземе! После пак загледа нагоре. Жан Валжан, който миг по-рано, в състоянието в което се намираше, не би заговорил, нито дори отговорил на когото и да било, се почувства неудържимо изкушен да каже нещо на това дете. Какво искаш, момченце? Искам да ям. Отвърна открито гаврош и добави, баба вие момченце. Жан Вължан бръкна в джоба си и извади една петфранкова монета. Но гаврош, който спадаше към породата на стърчил пашките и бързо скачаше от едно на друго, се наведе и взе един камък. Той беше се гледал фенера. Е гледай, при вас още свети. Не опазвате правилата, приятели. Това е безредие. Чакай да щупим. той замери с камъка фенера чието стъкло се разби с такъв трясък, че буржуата, сгушени зад спуснатите завеси в отсрещната къща, извикаха. Настана 93-та. Фенерът се заклати силно и угасна. Улицата внезапно потъна в мрак. Ха така, бабо уличке, сложи си нощната шапчица. Каза Гаврош. После се обърна към Жан Вължан. Как наричате онзи огромен паметник в дъното на улицата? Държавни архив, нали? Ех, че барика да става. Ако се измъкнат тия дебели животни, колоните му, Жан Вължан се приближи до Гаврош, бедното дете. Каза той полубласно, като че сам на себе си. Той гладно, и пъхна в ръката му петфранковата монета. Гаврош повдигна носле, очуден от големината на това обемисто петаче. Погледна го в мрака и блясъкът му го заслепи. До сега само беше чувал за петфранковите монети и тяхната слава му беше приятна. Очарован беше, че му се удаде случай да види подобно чудо отблизо. Чакай да погледам тигъра. Каза той. Детето и кратко се полюбува известно време, изпаднало във възторг. После се обърна към Жан Валжан, подаде му монетата и му каза величествено. Гражданино, предпочитам да си троша фенерите. Вземете си тоя див звяр. Не се подкупвам. Това тук има петно кътя, но ще ме ударе, когато си види ушите. Имаш ли майка? Запита Жан Вължан. Имам естествено, не съм като вас, отвърна Гаврош. Вземи тогава тия пари за майка си, каза Жан Вължан. Тези думи развълнуваха Гаврош. Впрочем той беше забелязал, че заговорилият го мъж нямаше шапка и това му вдъхна доверие. Наистина ли не ми ги давате, за да не чупя вече фенери? Чупи каквото искаш. Вие сте славен човек, каза Гаврош. И той пъхна петфранковата монета в един от джобовете си. Доверието му порасна и Гаврош запита, на тази ли улица живеете? Да, защо? Бихте ли могли да ми покажете седем? Защо ти е притрябвал седем? Детето замълча, опасявайки се, че е казало повече, отколкото е трябвало. То заври енергично ногтите в косите си и се ограничи да отговори. А, ето къде било. Внезапна мисъл прекуси ума на Жан Валжан. Тревогата понякога придава изключителна прозорливост. Той каза на детето. Да не бити да ми носиш писмото, което очаквам. На вас ли? Очуди се, Гаврош. Та вие не сте жена. Нали писмото е за госпожица Козет? Козет ли? Измърмори Гаврош. Майче такова някакво чудото име беше. Точно така, аз трябва да и кратко предам писмото. Дай ми го. В такъв случай навярно знаете, че са ме изпратили от барикадата. Естествено, Гаврош пахна ръка в другия си джоб и измъкна сгънат на четири лист. После отдаде чест по военному, почит към депешата, заяви той. Тя идва от временното правителство. Дай я тук, каза Жан Валжан. Гаврош държеше листа високо над главата си. Не си въобразявайте, че това е някакво сладникаво любовно писмо. То е за жена, но е предназначено за народа. Ние се бием, но уважаваме нежния пол. Не сме като паркетните лъвове от висшето общество, които изпращат любовни запищици на глупачките. Дай ми го! Всъщност, вие действително изглеждате почтен човек, продължи Гаврош. Дай го побързо. Дръжте. И той предаде лището на Жан Вължан. И побързайте, господин такова, защото госпожица такове чака. Гаврош беше особено доволен от изфабрикуваното име. Жан Вължан поде. На, Сен Мери, ли трябва да се занесе отговорът? Там ще се натъкнете на такова чудо, че ум ще ви зайде, извика Гаврош. Това писмо е пратено от барикадата на улица Шанвриори, където се връщам сега. С Богом, гражданино! С тези думи Гаврош си отиде или поправоказано, хвъркна към мястото, откъдето беше излитнал като птиче. Той потъна отново в мрака и просто го проби, бърз като шръпнел. Уличката омар ме пак притихна и опустя. Само след миг необикновеното дете, което беше сякаш сянка и видение, се шмугна между тъмните редици къщи и се загуби. Както димът изчезва в нощта. Можеше да се помисли, че се е пръснало и разсяло. Ала няколко минути след като се скри от погледите. Шумно щупеното стъкло и великолепното сгромолясване на един фенер върху паважа. Не стреснаха на ново възмутените буржуа. Гаврош минаваше по улица Шом. Трети. Докато козет и тусен спят, Жан Вължан се прибра в къщи с писмото на Мариус. Той се качи пипнешком по стълбата, доволен от тъмнината, подобно набухъл, уловил в ногти плячката си. Отвори и затвори безшумно вратата, ослуша се внимателно, установи, че козети тусен, както изглежда, спят. И изхаби три-четири клечки, преди да светне, толкова силно трепереше ръката му. Това, което беше направил преди малко, напомняше кражба. най сетне успя да запали свеща, облегна се на масата, разгъна листа и зачете. При силни вълнения човек не чете, а просто се нахвърля върху листа, който държи в ръце. Сграбчва го като жертва, смачква го, забива гневни или ликуващи ногти в него. Спуска се към края, скача отново на началото, вниманието, му е трескаво, то разбира общия смисъл, приблизителното съдържание, най-главното. Схваща само една мисъл, останалото изчезва. Жан Вължан видя само тези думи в писмото на Мариус до Козет. Умирам. Когато четеш тия редове, душата ми ще витае край тебе. В перил поглед в тези редове... Жан Валжан бе обзет от лудо тържество. Той остана за миг едва ли не от рязката смяна на чувства, която беше настъпила в него, и загледа писмото на Мариус, пиян от изненада. Пред очите му се разкриваше чудна възможност, смъртта на ненависното същество. Душата му нададе неистов, възтуржен вик. И тъй, край. Развръзката идваше много по-бързо, отколкото той можеше да се надява. Човекът, който се бе изпречил на пътя му, изчезваше. Той си отиваше сам, доброволно, без принуда. Без Жан Валжан да е сторил каквото и да е, без да е взел каквото и да било участие, този мъж щеше да умре. Може би дори беше вече мъртъв. Тук той трескаво пресметна набързо. Не, не е още умрял. Писмото очевидно е било писано с оглед да бъде прочетено от козет на следната утрин. А след двата залпа, които бяха отекнани между 11 часа и полунощ, не е имало нищо. Барикадата навярно няма да бъде атакувана сериозно преди зазоряване. но тъй или иначе, щом, този мъж, се е замесил в подобна война, той е обречен на смърт. Попаднал е в запчатите коляла на машината. Жан Вължан се почувствува освободен. И така, той отново щеше да остане сам с козет, край на съперничеството, бъдещето щеше да продължи както до сега. Достатъчно бе да задържи писмото у себе си. Козет никога нямаше да узнае какво е станало съд този човек. Трябва да оставя нещата да се развиват сами. Този мъж няма да може да убегне от смъртта. Дори ако още не е мъртъв, той безспорно ще умре. Какво щастие! След като премисли всичко това, Жан Валжан помръкна. После слезе и събуди портиера. Около един час след това Жан Валжан излезе, облечен в пълна униформа на национален гвардеец. Портиерът лесно намери у съседите липсващите части. Той носеше на рамо пълна пушка и патрон Даш с Кошуми. Отправи се към харите. Четвърти. Престараването на Гаврош. Междувременно Гаврош изживя едно приключение. След като обстреля добросъвестно с камъни фенера на улица Шом, той тръгна по улица вие и одрият и понеже по нея нямаше жива душа, реши, че обстоятелствата са много благоприятни да изпее всички песни, които знаеше. Вместо да забави ход при пеенето, той го ускоряваше. Хлапъкът започна да се е край за спалите или сплашени къщи следните огненосни куплети. злослови птичката в хръсталака и казва, че от вчера Атала, с непознат руснак на път била. Красивите му ми какво ги чака? Лала. Бърбориш, друже Пиеро, в мрака, че тайно ме повикала мила, защото в къщи щупила стъкла. Красивите му ми какво ги чака? Лала. -ла. При мене не едничка се нахака. Отровата им лесно би могла. Да впримчи господина Орфила. Красивите му ми какво ги чака. Лала! -ла. Обичам любовта, обичам всяка. Агнес, Ирен, която пожела. В огъня да пърха с крила. Красивите му ми какво ги чака. Лала! -ла. Когато още е зелен хлапъка, ако се случи да са зрезела, ще се захласне в нейната пола. Красивите му ми какво ги чака. Лала! -ла. Любов, когато, блеснала в листъка, обтичваш с рози женските чела. Срамувам се за своите дела. Красивите муми какво ги чака. Лала, -ла. а Жана пък обича да протака. Стойнето си пред Сърцето ми е нейно, забеля. Красивите му ми какво ги чака. Лала, -ла. когато духне през нощта южняка, показвам на звездите аз Тела. И после казвам тихичко, Ела, красивите му ми какво ги чака. Лала, -ла. докато пееше, Гаврош жестикулираше колкото може. Жестът е опорна точка на припева. Лицето му, неизчерпаема съкровищница от грима си, се гърчеше по-капризно от дубката на разкъсан чаршав, проснат на сирен вятър. За нещастие, понеже беше сам и понеже беше тъмно, никой не можеше да го види и действително не го видя. Така пропадат подобни шедьоври на изкуството. Внезапно той се спря и заяви. Край на романса. Котешките му очи бяха успели да различат под свода на една пътна врата това, което в живописта се нарича композиция, живо същество и предмет. Предметът беше ръчна количка, а живото същество, въглища Ротоверн, заспал в нея. Ръчките на количката бяха подпрени на паважа, а главата на въглищаря беше опряна на предната дъска на количката. Беше сгушил тяло върху тази наклонена плоскост, а краката му опираха земята. Гаврош с житейската си опитност разбра, че пред него лежи пиеница. Навярно някой уличен продавач, здравата пинал и здравата заспал. Ето за какво служат летните нощи, помисли си Гаврош. Този Чичо спи в количката си. Вземаш количката за републиката и оставяш пиеницата на монархията. Защото в главата му проблесна следната мисъл, количката ще подхожда отлично на нашата барикада. Въгличтарят хъркаше. Гаврош измъкна леко количката назад, издърпа собственика и кратко напред, тоест изтегли го за краката. И само след една минута въгличтарят лежеше невъзмутимо върху паважа. Количката беше свободна. Свикнал да се справя с все възможни внезапно възникнали затруднения Гаврош винаги носеше цялото си имущество с себе си. Той бръкна в един от джобовете си, измъкна парче хартия и крайче червен молив, задигнат от някой дърводелец. След това написа, Френска република, количката получена. И се подписа, Гаврош. След като направи това, той пъхна бележката в джоба на кадифената жилетка на опорито хъркащия въглищър, улови ръчките и търти да бяга в посока към харите, тикайки пред себе си количката, която трупореше победоносно. Това беше опасно. При кралската печатница имаше полицейски пост. Гаврош го беше забравил. Постът беше заед от национални гвардейци от предградията. Отрядът се беше разшавал неспокойно, от походните легла се надигаха глави. Два фенера, щупени един след друг, изпятата с пълно гърло песничка, това беше премногу за тия страхливи улици, на които им се приспива при зале слънце и които загасяват тъй рано свещите си. Цял час вече момченцето вдигаше врява в тихия квартал, подобно на бръмнала в бутилка муха. Сержантът на националната гвардия от предградията се услушваше. Той беше благоразумен човек. Бясното трополене на количката преля чашата на търпеливото изчакване и накара сержанта да се реши да изпрати разузнавачи. Навярно са цяла банда. Да вървим внимателно. Препоръча той. Явно беше, че хидрата на анархията беше излязла от леговището си и вилнеше из квартала. Сержантът се усмири да излезе с тихи стъпки вън от поста. Изведнъж Гаврош, както си тикаше количката, точно наъгъла на улица Виеодриет, се сблъска лице с лице с една униформа, войнишко таке, перо и пушка. За втори път той се закова на място. Е вижти, той бил тук. Добър ден, обществен порядък. Удивлението на Гаврош винаги биваше краткотрайно и се разсейваше мигом. Къде отиваш, обясни-ко? Викна сержантът. Гражданино, отвърна гаврош, аз още не съм ви казал буржоа. защо ме оскърбявате? Къде си се запътил, хубоснико? Господине, може би вчера сте били умен човек, но днес очевидно не може да се каже същото. Питам те къде отиваш, проклетнико. Вие разговаряте много мило, отвърна гаврош. Действително човек мъчно би ви дал възраста. На ваше място бих си продал косата по 100 франка косама. Така ще получите 500 франка. Къде отиваш? Къде отиваш? Къде отиваш, разбойнико? Ооо, какви грозни думи! Когато ви дадат следния път да бозаете, ще трябва да ви избършат хубавичко устата. Сержантът му препречи път, щика си. Ще ми кажеш ли най-сетне къде отиваш, мизернико? Господин генерал, каза Гаврош, отивам да извикам доктора за жена ми, която ще ражда на оръжие. Кресна сержантът. Да се спасиш посредством това, което те е погубило, е най-тънкото постижение на силните личности. Гаврош прецени с поглед положението. Количката му беше навлякла тази беда, количката трябваше да му помогне. Тъкмо, когато сержантът се канеше да се нахвърли върху Гаврош, количката, превърната в снаряд и запратена с все сили, се изтърколи яростно върху него. Блъсна го право в корема и сержантът падна знак в канавката, докато пушката му изгърмя във въздуха. При вика на сержанта всички от поста се спуснаха в безпорядък. Истрелът предизвика обща стрелба на слуки, после напълниха отново оръжията и пак гръмнаха. Тази стрелба на посоки продължи цял четвърт час и унищожи няколко стъкла на прозорци. Междувременно Гаврош, който се беше спуснал стремглаво назад, се спря 5 шест улици по-далеч и седна задъхън върху крайпътния камък ъгъла на Афанрух. «Ослуша се! Като си поедах в миг, той се обърна натам». Откъдето долита ще ожесточена стрелба, вдигна лявата ръка до носа си, разпери пръсти и чумоса три пъти по котелицата. Като в същото време се одреше потила с дясната, безспорно много изразителен жест, в който парижките гамени влагат цялата френска ирония, и явно жизнеспособен, що ме проживял повече от половин век. Веселото му настроение внезапно бе помрачено от една тъжна мисъл. «Да, каза си той, аз се превивам от смях, хиля се, ще се пръсна от радост». Аз се обърках и сега трябва да направя завой. Дано само стигна на време на барикадата. И той пак се спусна напред. Докъде бях стигнал, сети се той, тичейки. И пак започна да пее песничката си, шмугвайки се бързо в уличките, а куплетите постепенно замираха в тъмнината. Бастири остават за бедняка. И аз насочвам своята стрела. Към той ред, създал безброй тегла. Красивите моми какво ги чака? Лала. -ла. Игра на кегли почва, дайте знака. Ще рухнат, сякаш блъснати с метла. Пьонки стари струмавите тела. Красивите му ми какво ги чака. Лала, -ла. народе, сривай с патерица яка. Двореца, гдето в пухени регла. И в лукс лежи монархията зла. Красивите му ми какво ги чака. Лала, в Лувър ние влязохме сатака. И Шарл десетите и се олюля. Че рухна, сякаш срината скала. Красивите му ми какво ги чака? Лала, -ла. вдигането на крак на полицейския пост не остана безрезултатно. Коричката беше заловена, пиеницата – арестуван. Коричката беше задържана временно, а пиеницата се отърва с леко наказание от военния съд като съучастник. Тогавашното Министерство на вътрешните работи прояви по този повод своето неуморно усърдие в задачата си по охрана на обществото. Приключението на Гаврош, което се запази в преданията на квартала Тъмпл, е един от най-страшните спомени на старите буржоа от Маре, запечатан в паметта им под следното име. НОЩНОТО НАПАДЕНИЕ НА ПОСТА ПРИ КРАЛСКАТА печатница част. Жан Волжан. Книга 1. Война между 4 стени. Ай. Харибда от предградието Сент-Антуан и Сецила от предградието Тампл. Двете най-паметни барикади, които би могъл да упомене наблюдателят на обществените недъзи, не спадат към периода, през който се развива действието на тази книга. Тези две барикади, сяка по своему символ на страшна епоха. Изникнаха и из земята по време на съдбоносното възстание през юни 1848 година, най-величествената улична война, която познава историята. Случва се понякога многочислената отчаяна паплач да се разбунтува срещу самите принципи, срещу свободата, равенството и братството, срещу всеобщото гласоподаване, срещу общонародното правителство. Подтикната от неизбродимите си страдания, обезсърчение, нищета, борести, несрети, невежество, отровни испарения, Тъмнина и в такива случаи простолюдието започва сражение с народа. Дрипьовците се опълчват против общото право. Охлокрацията възстава против демоса. Зловещи дни, защото дори в това изтъпление се корени известна частица право, този дуел е до известна степен самоубийство. И тези думи, съзнателно оскърбителни, дрипловци, паплач, охлокрация, сган, доказват, уви, по-скоро вината на тия, които властвуват, отколкото вината на тия, които страдат. По-скоро вината на привилегированите, отколкото на отвъргнатите. Що се отнася до нас, ние никога не произнасяме тия думи без болка и почит, защото, когато философията се задълбава в явленията, на които те съответствуват, тя винаги намира по край низостите много величие. А Атина беше охлокрация. Дрипьовците създадоха Холандия. Паплачта неведнъж веднъж спасирим, а последователите на Христос падаха към сканта. Няма мислител, който да не се е възтургвал от великолепните прояви на обществените низини. За тази именно пъплач, за всички тия бедняци, скитници и укаеници, из чието среди се излезли апостолите и мъчениците, е мислил на вярно свет и ероним, когато е произнасял загадъчните думи. Фексуарби Айес, Лекса Орбис, Едно, изтъпленията на тази тълпа, която страда и чието тяло кърви, бунтовете и кратко срещу животворните за самата нея принципи, Посегателствата и кратко срещу правото представляват народни преврати, които трябва да бъдат обуздани. Честният човек е длъжен да отдава силите си на тази борба и той се сражава с ганта в името на любовта си към нея, но колко оправдан му се струва нейният гняв, макар че се противопоставя. С каква почет се бори с нея? Необикновено положение, при което човек е странно озадачен, изпълнявайки дълга си, и се въздържа да направи нещо повече. Съпротивява се срещу зганта, това е необходимо, но макар че съвестта му е чиста, той е печален и сърцето му се свива, докато изпълнява дълга си. Юни 1848 година бе. Нека побързаме да поясним, съвсем своеобразно явление, което философията на историята не би могла да причисли към нито една категория. Всичко, което казахме до тук, не е в сила, когато става дума за този необикновен метеж в който се долавя свещената тревога на труда, изявяващ своите права. Той трябваше да се потуши, така повеляваше дългът, защото беше насочен против републиката. Но какво представляваше всъщност юни 1848 година? Бунт на народа срещу самия него. Всяко отклонение е позволено, стига само да не се забравя предметът на разказа. Нека читателят ни разреши впрочем да спрем вниманието му върху тези две единствени порода си барикади, за които споменахме, защото те характеризират това възстание. Едната препречваше входа към предградието Сент-Антуан, другата бранеше достъпа към предградието Тампл. Хората, пред които се възправиха под ослепителното юнско небе тези два страхотни шедьовара на гражданската война, едва ли някога ще ги забравят. Барикадата при Сент-Антуан беше с чудовищни размери, висока като триетажен дом и широка 700 стъпки. Тя преграждаше от единия до другия ъгъл широкия излас на предградието, т.е. цели три улици. Вкупана в земята, неравномерно широка, назъбена, начупена, овенчана с обромен процеп, подпряна с възвишения, които напомняха бастиони, образуваща на места остри полуострови. Мощно облегната на първите къщи на предградието, издадени напред като носове в океана, тя стърчеше подобна на насип, построена от циклопи, в дъното на страшния площад, който бе свидетел на 14 юли. 19 барикади се редуваха една след друга в улиците зад тази барикада майка. Само при и кратко се чувствуваше безкрайно голямото отчаяние, обхванало квартала, отчаяние, стигнало до крайния предел, когато страданието жадува да прерасне в бедствие. От какво беше изградена барикадата? От порутините на три шестетажни къщи, съборени за тази цел, твърдяха едни. От чудотворния народен гняв, след в едно, уверяваха други. Тя имаше жалкия изглед, присъщ на всеки градеш на ненависта, развалина. Бихте могли да попитате, кой е построил това, но бихте могли да попитате също, кой е разрушил това, тя беше изразна на хочивостта на народния кипеж. Гледайте, тук врата, там решетка, капак, рамка, щупен котлон, пробита тенджера. Давайте всичко, струпвайте всичко. Тикайте, търкадайте, копайте, разбивайте, обръщайте с главата надолу, рушете. Тук си бяха подали братски павето, камъкът, гредата, железният пръд, парцелът, щупеното стъкло, изданеният сламен стол, кочанат зелка, дрипата, пачаврата, проклятието. Величествен и жалък строеж, хаос, подражаващ на преизподня. Огромното рамо до рамо с безкрайно малкото. Част от изкъртена стена и парче от щупена паничка. Застрашително побратимяване на всички видове отломки. Сизив бе запратил върху барикадата своята скала, а Йов струшената си стомна. С дума, зловеща гледка. Акропол на босяците. Обърнати каруци стърчаха над насипа. Напреко бе просната огромна кола с ритли, штръкнала към небето ос, като белек от зараснала рана върху тази разнолика фасада. Един омнибус, набучен весело най-отгоре като че ли архитектите на това дивашко съоръжение бяха пожелали да прибавят към цялата тази ужасия нотка на хлапашка закачливост. Очакваше да впрегнат в стърчащия му окей Бог знае какви въздушни коне. Тази огромна грамада, наносна метежа, извикваше представата за планината ОССА, набучена върху Пелион-2 по време на различните революции. 93 върху 89, 9 Термидор върху 10 август, 18 брюмер върху 21 януари, Вандемиер върху Прериал, 1848 върху 1830. Мястото си струваше труда и тази барика да беше достойна да стърчи там, където вече не се виждаше бастилията. Ако океанът можеше да изгражда диги, сигурно би ги строил такива. Безформената грамада носеше отпечатъка на яростните вълни. Какви вълни? Тълпата. Като че пред очите се издигаше в камененият бунтовен ропот. Като че над барикадата бръмчаха като над кошер огромните тъмни пчели на насилствения прогрес. Джунгла. Вакханалия. Крепост. Шеметата бе сякаш се градил с няколко размаха на крилете си. Този ред като плака и беше величав като олимп. В отчаяно и безразборно нахвърляните предмети личаха гради от покрили, стени на мансар диск книжните им тапети, рамки на прозорци заедно с стъклата. Забучени сред порутините в очакване на урадейния залп, изкъртени комини, шкафове, маси, пейки, невъобразим хаос, сред който се търкаляха и хиляди жалки вещи, защото и просякът бе дал своя принос. Грамада, носеща печата на ярост и бесилие. Като чели народът беше струпал тук всички свои отпадъци, дървени, железни, бронзови, каменни, и предградието Сент-Антоан ги беше изринало до тук с огромната си метла, изграждайки от нищетата си барикада. Каменни блокове, напомнящи дръвници, разкъсани вериги, секери с подставки, подобни на бесилки, положени напреко коляла, подаващи се разварените, тази крепост на анархията възкресяваше мрачния спомен за някогашните изтезания, изтърпени от народа. Барикадата на Сент-Антуан превръщаше всичко в уражие. От тук се хвърляше всичко, което гражданската война може да запрати по главата на обществото. Това не бе сражение, а изтъпление. Карабините, отбраняващи този редут, сред които се виждаха и шишанета, изстрелваха късчета фаянс, ашици, копчета, дори колелца на нощни масички, опасни снаряди, понеже бяха от мед барикадата беше обезумяла. Тя обласеше небосвода с нечувани крясъци. От време на време, желайки да предизвика войската, тя показваше за миг бурните си защитници и се увенчаваше с гора от разгорещени глави. Барикадата кипеше, ежеше бодливия си гребен от пушки, саби, тояги, секири, пики и щикове. Над нея плющеше огромно червено знаме, звучаха заповеди, бойни песни, биене на барабани, женски халцания и злокобният смях на умиращите от глад. Беше необятна, жизнена и отплещите и кратко, като от гърба на електризирано животно, изкачаха мълниеносни искри. Революционният дух обвиваше като облак този връх където гърмеше гласът на народа, подобен на глас Божи. Исполийската грамада от порути ни излъчваше необикновено величие. Тя бе едновременно куп от и синая. Както вече казахме, тя воюваше в името на революцията. Срещу какво? Срещу революцията, тази барикада, рожба на случайността, на безпорядъка, на объркването, на недоразумението, на неведението се изправяше срещу учредителното събрание, срещу върховната власт на народа. Срещу всеобщото гласоподаване, срещу нацията и републиката. Карманьолата предизвикваше на двубой, Марсилезата. Безразсъдно, но героично предизвикателство, защото старото предградие е действително герой. Предградието и неговият редут се подкрепяха взаимно. Предградието се опираше на редута, а редутът, от своя страна, на предградието. Обширната барика да се беше проснала като стръмен скарист бряг, в който се разбиваше стратегията на прославилите се в Африка генерали. Нейните пещери, изръстъци, брадавици, гърбици се хиляха и кривяха под дима, карточните зълпове се забиваха в безформената и кратко град, снарядите потъваха, изчезваха, стопяваха се. Снарядите само я надупчваха. Имаше ли смисъл да се обстрелва хаосът? И полковете, свикнали с най-суровите зрелища на войната, гледаха тревожно този ред настръхнал като глиган, огромен като планина. На четвърт лев го от тук. Ако някой се осмелеше да надникне и зад издадената на предвитрина на магазин, Далман, на ъгъла на улица Тампол, която пресича булеварда близо до дъл, можеше да види в далечината. Отвъд канала, в дъното на уличката, която се изкачва по склоновете на Белвил, една странна стена, достигаща до втория етаж на съседните фасади. Нещо като съединителна чертичка между сградите от дясно и отляво на уличката, като че ли самата тя беше обенала най-високата си стена, за да се затвори внезапно. Тази стена беше изградена от павета. Тя беше права, гладка, студена, отвесна, изравнена секер, изтеглена по канап, зидана с отвес. Липсваше цимент, естествено, но това съвсем не нарушаваше архитектурната и кратко устойчивост, също както при някои римски стени. Широчината и кратко можеше да се отгадне по височината. Горният и кратко корнис беше математически успореден на цокала и кратко. Посивата и кратко фасада тупта меличаха почти незабележими бойници, напомнящи черни нишки. Тези бойници бяха разположени на равни разстояния една от друга. Улицата беше безлюдна, докъдето поглед стигаше. Всички врати и прозорци бяха затворени. В дъното стърчеше този аз, който превръщаше улицата в сляпа. Неподвижно застинала, спокойна стена. Не се виждаше никой, не се чуваше нищо. Нито вик, нито шумолене, нито дихание. Гробница Ослепителното юнско слънце заливаше със светлина това ужасно укрепление. То беше барикадата на предградието Тампол. Дори и най-неострашимите неволно се замисляха, щом стигнаха до това място и забележаха тайнствения призрак. Съоръжението беше изградено съвсем точно, по мярка, плътно прилепнало, изравнено, правилно, симетрично и зловещо. В него ричеше пъклено умение. Изглеждаше, че творецът му беше математик или дух. Гледайки го, човек, без да иска, снишаваше глас. Ако някой войник, офицер или представител на властта се осменеше сегистогист да прекуси безлюдното платно на улицата, чуваше се остро и тънко свистяване, и минувачът падаше ранен или убит, а ако оцелееше в затворения капак, между камъните на зидовете или в мазилката се забиваше куршум. А понякога и снаряд. Защото защитниците на барикадата си бяха измайсторили две малки топчета с чубонени кюнци, запушени в единия край с кълчища и огнеопорна пръст. Барутът не отиваше на вятъра. Почти всеки изстрел попадаше в целта. Няколко трупа лежаха на паважа сред локви кръв. Спомням си, че една пеперутка летеше насам на там по уличката. Лятото не се предава така лесно. Под сводовете на вратите, в съседство с барикадата, лежаха купища ранени. Човек се чувстваше прицел на невидим стрелец, цялата улица беше взета намерник. Струпани зад вода, образуван при входа на предградието тампло от високия мост над канала, войниците от челната колона се взираха мрачни и сериозни в взловещия редут, който сееше смърт, неподвижен и бездушен. Неколцина измежду тях проползяваха по корен до средата на извития в дъга мост, криейки грижливо каските си. Доблесният полковник е. Монтенар се възхищаваше и стръпнал от барикадата. Колко равно е изградена! Казваше той на един депутат. Нито едно паве не се издава по-напред от другите. Като че ли е излята от порцелан. В същия миг един куршум проби кръста върху гърдите му и той се строполи на земята. Мерзавци! казваха е някои. Защо не се покажат? Нека ги видим. Не смеят. Крият се в миша дупка. Барикадата при предградието Тампъл отбранявана от 80 души и нападана от 10 000, удържа 3 дни. На четвъртия редовната войска постъпи, както при Зача и Константин, влязоха в къщите, минеха по покривите и превзеха барикадата. Нито един от 80-те дори не помисли да бяга. Избиха всички вътре с изключение на водача им, Бертелми, за когото след малко ще стане дума. Барикадата на Сент-Антоан беше буря с грамотелици, барикадата на Тампл беше гробно безмалвие. Разликата между тези два редута бе също така чувствителна. Както разликата между страшното и злокобното, единият – лапаст, другият – Маска. Ако допуснем, че изпоринското и непонятно юнско въстание беше съставено от гняв и загадка, зад първата барикада се таеше Дракон, а зад втората – Сфинкс. Тези две укрепления бяха построени от двама мъже – Курне и Бертелми. Курне беше издигнал барикадата на Сент-Антуан. Бертелми – барикадата на Тампл. Всяка от тях въплатяваше своя творец не беше снажен човек с широки рамене, с червен лице, тежък и умрук, безстрашно сърце, честна душа, със страшен, но открит поглед. Смел, енергичен, избухлив, боен, извънредно сърдечен като човек, извънредно опасен като боец. Във войната, сражението, схватката той се чувствуваше като риба във вода, те го изпълваха с жизнерадост. Навремето бе морски офицер и стойката и гласът му издаваха, че идва от океана, че е рожба на бурята. Той донасяше със себе си в боя урагана. Курне беше сроден с Дантон, само че не беше гениален като него, както Дантон беше сроден с Херкулес, само че нямаше божествен происход. Слаб, Хилав, блед, мълчалив, Бертел беше гамен с трагична участ, някакъв полицай го зашлери, Той го причака. Издебна го, уби го и на 17 години се озова в каторгата. Излезе от нея и построи барикада. По-късно, съдбоносна случайност. Като изгненици и двамата в Лондон, Бертел Ми уби курне. Злокобен двубой. Малко след това, заплетен в някакво тайнствено престъпление, свързано с любовна история, в едно от тия злополучни происшествия, в които френското правосъдие намира смягчаващи вината обстоятелства. А британското вижда само смъртно наказание, Бертел Ми бе обесен. Нашият обществен строй е толкова безпросветен, че благодарение на материалната оскадица. Благодарение на нъвствената непросветеност този нещастник, който несъмнено притежаваше зрял, а може би и изключителен ум, започна с каторга във Франция и свърши с бесилка в Англия. Във всички случаи той развяваше само едно знаме – черното. Едно смета на града е закон за света – лад. Б. П. Две планини в Тесалия, които според гръцката митология били вдигнати от титаните и струпани една върху друга – над Олимп. Б. П. Втори. Какво можеш да правиш в безната, освен да разговаряш? 16 години са немалък срок за подмолната подготовка на едно възстание и юни 1848 имаше много повече опит в това отношение, отколкото юни 1832 година. Затова барикадата на улица Шанвриори беше само нищожна наченка, малък зародиш в сравнение с двете барикади из полинки, чието силуети нахвърлихме набързо. Но за своето време и тя беше страшна. Въстаниците, подзоркия поглед на Анжулас, защото Мариус вече не обръщаше внимание на нищо, употребиха полезно нощта. Те не само възстановиха, но и разшириха барикадата. Повдигнаха я с две стъпки. Побитите в паветата железни пръти напомняха насочени копия. Донесените от не и хвърлени отгоре отломки и кратко, придаваха още по-наежен изглед отвън. Редута умело беше преобразен в непроходим храст отвън и стена отвътре. Възстановиха стълбата от павета, която позволяваше да се качват по барикадата както по крепост на стена. Подредиха всичко, опразниха долната зала, превърнаха кухнята в амбулатория, превързаха всички ранени, събраха пръснатия по земята и по масите барут, изляха куршуми, приготвиха патрони, накъсаха карпия, раздадоха търкалящите се по земята оръжия, почистиха вътрешността на редута, прибраха отпадъците, изнесоха труповете. Струпаха ги фурица Емундетур, която все още беше в ръцете им. Паважът на това място дълго време след това червенеше. Между мъртъпците лежаха и четирима национални гвардейци от предградията. Анжолас заповяда да съблекат униформите им и да ги оставят на страна. След това той посъветва бойците да поспят 2 часа. Всяка препоръка на Анжолас беше заповед. Само трима-четирима обаче я последваха. Фьюи употреби тези два часа. За да издълбая върху стената срещу кръчмата следния надпис да живеят народите. Тези три думи, издълбани с пирон в камъка, все още можеха да се прочетат върху стената през 1848 година. Трите жени се възползваха от нощния отдих, за да изчезнат окончателно. Въстаниците дишаха по свободно. Жените успяха да се приютят в една съседна къща. Повечето ранени кафе и бяха в състояние да се сражават още. Върху постелята от слама и дюшеци в превърнатата в амбулатория кухня лежаха петима тежко ранени мъже, между които и двама градски гвардейци. Тях ги превързаха първи. В долното помещение останаха само дядо Мабиов под черния си саван и привързания към стълба Жавер. Това е залата на мъртъвците, каза Анжолас. В дъното на слабо осветената зала, понеже смъртният удар беше зад стълба, правият Жавер и легналият Мабиов очертаваха неясно своего рода огромен кръст. Окът на Омнибуса, макар и пречупен от пушечния залп, все още се подаваше достатъчно над барикадата, за да може да се закачи на върха му знаме. Анжолас, който като истински водач винаги превръщаше в дело думите си, привърза към дървото на допчената от Кошуми и пропита с дреха на убития старец. Нямаше вече нищо за ядене. Нито хляб, нито месо. През тия 16 часа, откакто бяха тук, те защитници на барикадата бързо бяха изчерпали скромните запаси на кръчмата. Рано или късно всяка барикада, която още не е паднала, се превръща неизбежно в Салана, Медуза. Трябваше да се примирят с глада. Бяха ранните часове на суровия спартански 6 юни, когато на барикадата Сен Мери, обграден от възстаници, искащи хляб, Жан отвърна на бойците, викащи, дайте ни да едем. Има ли смисъл? Сега е 3 часа. В четири ще бъде мъртви. Понеже вече нямаше нищо за ядене, Анжолас забрани пиенето и разпредели ръкията поравно. В избата бяха намерили 15 пълни бутилки, запечатани херметически. Анжолас и комфер ги прегледаха. Когато се качваха нагоре, комфер каза, това са старите запаси на дядо Юшло, който най-напред е бил Бакарин. Виното навярно си губива, забеляза Босюе. Цяло щастие е, че Грантер хърка. Ако беше боден, мъчно щяхме да опазим бутилките. Въпреки протестите анжулас наложи ветото си на 15 те бутилки и за да бъде сигурен, че никой няма да ги питне, обяви ги за неприкосновени и заповяда да ги наредят под масата, върху която беше положен дядо Мъбьов. Към 2 часа след полунощ направиха проверка. Бяха все още 37 души. Започна да се развиделява. Загасиха факлата, която беше закрепена в гнездото от павета. Вътрешността на барикадата, своеобразно дворче, откъснато от улицата, тънеше в мрак и напомняше в предутринната злокобна дрезгавина палуба на изоставен на вълните кораб. Черните сенки на защитниците сновяха насам на там и с нея. Над това ужасно свърталище на мрак се възвисяваха безмълвни домове с смътно белеещи се комини. Небето беше придобило пленителния, неопределен синкаво белезника в цвят. По него прелитаха птици с щастливи крясъци. Покривът на високата къща в дъното на барикадата, която гледаше на изток, розовееше. На прозорчето на третия етаж утринният ветрец развяваше сивите коси на убития портиер. Много ми е драго, че угасиха факлата, каза Курфейрак на Фюи. Дръзнаше ме нейната треперлива светлина, примигваща на вятъра като чели от страх. Светлината на факлите ми прилича на мъдростта на страхливците, тя свети слабо, защото трепери. Зората разбужда умовете, също както разбужда птиците. Всички почнаха да разговарят. Жори видя една котка, катереща се по водосточната тръба, и тази гледка го наведе на философски размишления. Какво представлява котката? Поправена грешка. Дядо Господ създал мишката и си казал, тю да се не види. Голяма глупост, сторих, и тогава създал котката. Котката е поправената печатна грешка, мишката. Мишка, след това котка, прегледана и поправена коректура на мирозданието. Обкръжен от студенти и работници, конфер говореше за убитите, за Жан Провер, за Борел, за дядо Мабиов и дори за Кабюк, както и за суровата скръп на Анжолас. Той казваше, Хармоди и Аристогитон, Брут, Хереас, Сетефанус, Кромуел, Шарлота Корде, Занд, всички, едно, са изпитали известно вълнение, след като са нанесли удара. Нашето сърце е толкова чувствително, човешкият живот е такава велика тайна. Че дори при политическото убийство, дори при убийството в името на свободата, ако такова изобщо съществува, обризението, че си посегнал на човек, е по-силно от радостта, че служиш на човешкия род. Криволиците на разговора са така неведоми, че само минута по-късно, споменавайки за стиховете на Жан Провер, Конфер започна да сравнява преводачите на георгиките, Рой Корнан, Курнан, от една страна, Курнан и Делил, от друга, като посочи кои пасажи са преведени от Малфилатр по специално чудните стихове за смърта на Цезар. От Цезар разговорът пак се върна на Бруд. Убийството на Цезар, заяви Кумфер, е справедливо. Цицерон беше строг към Цезар, и то напълно основателно. Неговата строгост не е злъчна критика. Когато Зоил умир, когато Меви оскърбява Вергилии, Визе, Молиер, Поп, Шекспир, Фрерон, Волтер, това е проявление на вечния закон на зависта и ненависта. Гениите са винаги жертва на хули, по тях винаги лаят. Но Зоил е едно, а Цицерон съвсем друго. Цицерон произнася при съда мисълта си, както Брут произнася при съда смеча си. Колкото до мене, аз порицавам последния вид при съда, при съдата смеча. Но в древността тя беше приета. Престъпвайки Рубикон, раздавайки като свое лично право високите длъжности, които бяха право единствено на народа, оставайки Седнал при влизането на сената, Цезар постъпваше, според думите на Евтропии, като цар и дори като тиранин, Редзия -I -I -N -N 2. Той беше велик човек. Толкова по-зле или по-право, толкова по-добре. Поуката е по убедителна Неговите 23 рани ме трогват много по-малко, отколкото храчката върху челото на Исус Христос. Цезар е пронизан от сенатори, Христос го замерят слуги. По степента на оскърблението проличава Бог. Застанал върху купчина павета, по-високо от останалите, Босуе възкликна, вдигайки карабината си. О, кидатеней, о, мирин, о, пробаринт, о, прекрасна е Антида. Защо не мога да издекламирам стиховете на Умир като грък от Лаврион или Едаптеон? Едно, прочути убийци на потисници на свободата. Б-П-Р. Две е по царски и едва ли не тиранически, лад. б п Трети. Развиделява се, но барикадата помръква. Анжолъс беше отишъл на разузнаване. Той излезе по улица Емондетур, плъзгейки се край сградите. Трябва да кажем, че възстаниците бяха много обнадеждени. Начинът, по който бяха отблъснани нощната атака, ги караше едва ли не да се отнасят предварително с пренебрежение към предстоящата призори атака. Те я очакваха с усмивка. Не се съмняваха нито в правотата на каузата си, нито в успеха си. Разбира се, щяха да им изпратят подкрепления. Те разчитаха на това. Со е лековерна сигурност в победата, която представлява едно от най-ценните качества на френския войн, те разделяха настъпващия ден на три определени фази. 6 часа сутринта, съответно обработеният полк щеше да се присъедини към тях, попладне щеше да възстане цял Париж, а на слънце щеше да избухне революция. Чуваше се тревожният звън на Сен Мери, който не бе замлъквал нито за минута още от предната вечер. Доказателство, че другата барикада, голямата, барикадата на Жан, още се държеше. Отделните групички си разменяха шепнешком тези обнадеждаващи слухове, весел и заплашителен шепот, напомнящ воинствено бръмчене на пчелен кошер. Анжолас се появи. Той се връщаше от мрачната си самотна разходка и стъмните съседни улички. Послуша за миг радостната глъчка, скръстил ръце. После, свеши и заруменял в изгряващото утро, той каза. Цялата армия на Париж е вдигната на крак. Една трета от нея е съсредоточена върху барикадата, която защищавате вие. Без да се смята националната гвардия, успях да различа каските на 5-ти пехотен полк и значките на 6-ти легион. След един час ще ви нападнат. Колкото до народа, вчера той кипеше, но днес се спотайва. Не можем да очакваме нищо, нито да се надяваме на каквото и да било. Нито на някое предградие... Нито на някой полк изоставили ни. Думите му паднаха сред веселото бръмчене и предизвикаха същото въздействие, което оказват върху роякчели пчели първите капки пред надвиснала буря. Всички занемяха. Неизразима тревога обзе за миг барикадата, сякаш смърта размаха криле. Това бе кратко мигновение. Един глас от най-отдалечената група извика на Анжолас. Нека да е така. Да вдигнем барикадата до 20 стъпки височина и никой да не мърда от тук. Граждани, да се закълнем с клетвата на мъртъвците. Да докажем, че ако народът изоставя републиканците, републиканците не изоставят народа. Тези думи разпръснаха мъчителния облак на личното безпокойство от съзнанието на всички възстаници. Те бяха посрещнати с възторжено одобрение. Никога не узнаха името на човека, който ги бе произнесал. Безименен носител на работническа дреха, непознат и забравен, проходящ герой, великият незнаен воин който неизбежно се появява при всяка историческа криза, както и при всяко зараждане на ново обществено явление и който казва по неповторим начин решителното слово, а после потъва в мрака, след като за миг, зелен от мълния носен блясък, е изразил волята на народа и Бога. Това непреклонно решение до такава степен беше овладяло духовете на 6 юни 1832 година, че почти в същия час защитниците на барикадата Сен Мери нададоха паметния възглас. Овековечен в протоколите на съдебното следствие. И да дойдат на помощ, и да не дойдат, не е ли все едно? Да умрем тук до последния човек. Както виждате, макар и отделени физически, двете барикади бяха свързани духовно. Четвърти, петима по-малко за сметка на един. След думите на непознатия боец, който произнесе клетвата на мъртвците и изрази с тази формула общото душевно състояние, всички остана дадоха удовлетворен и страшен възглас. Мрачен по смисъл и все пак победоносен, да живее смъртта. Всички тук оставаме. Защо всички? Попита Анжулас. Всички. Всички. Позицията не е лоша, поде Анжулас, барикадата е хубава. Тридесет души са достатъчни. Защо да жертвуваме 40? Отвърнаха му. Защото нито един от нас няма да пожелая да си отиде. Граждани. Извика Анжулас и в гласа му се прокрадваха гневни нотки. Републиката не разполага с толкова много хора, че да може да ги разходва излишно. Щеславието е равносилно на разхищение. Ако дългът повелява на някой от вас да си отидат, този дълг трябва да бъде изпълнен, както всеки друг дълг. Дълбоко принципният анжулас се ползуваше сред самишлениците си с безграничния авторитет, присъщ на непогрешимия. Въпреки това, колкото и голяма сила да притежаваше той, чуха се недоволни възклицания. Вожд до мозъка на костите си... Чувайки недоволния ропот, Анжулас настоя на думите си. Той поде властно. Ако някои се страхуват, че ще останем само 30, нека се обадят. Недоволният ропот се засили. Впрочем лесно е да кажеш, отивайте си, обади се нечий глас. Барикадата е обкръжена. Но не и от къмхарите, заяви Анжулас. Улица Мондетур е свободна и по улица Прешор може да се стигне до пазара и носан. И там, обади се друг глас от тълпата, ще ни уловят. Ще налетим на някой караул от пехотата или от националната гвардия. Ще видят миновач с работническа дреха и каскет. Откъде идваш? Да не си от барикадата, ще ти погледнат ръцете. Миришеш на Барут. Разстрел. Без да отговори на тези думи, Анжулас побутна по рамото комфер и двамата влязоха в долната зала. Миг след това те излязоха. Анжолас издигаше високо четирите униформи, които беше заповядал да оставят на страна. Зад него Комфер носеше амунициите и каските. С тези униформи ще се смесите с войската и ще се изплъзнете. Във всеки случай има дрехи поне за четирима от вас. И той хвърли върху изкъртената улична настилка четирите униформи. Слушателите му, обзети от непоколебима решителност, не помръднаха. Тогава заговори Комфер. Хайде, каза той, трябва да проявите състрадание. Знаете ли за кого става дума? За жените. Кажете, Имате ли жени, или не? Имате ли деца, или не? Има ли майки, които люлеят с крак люлката, а около тях се въртят още цял рояк дечица? Нека този от вас, който никога не е виждал кърмеща майчина град, вдигне ръка. Искате да ви избият, защо не, съгласен съм с вас, но не искам да чувствувам около себе си призрачните сенки на жени, кършещи ръце. Желаете да умрете, нямам нищо против, но не погубвайте и други. Самоубийството, което след малко ще се извърши тук, е възвишено, но той проява, която не трябва да взема широки размери. Щом то засегне близките ви, нарича се вече убийство. Помислете си за русите главички, помислете за белите коси. Послушайте, преди малко Анжулас ми каза, че видял на ъгъла на улица син на бедняшкия прозорец на петия етаж запарена свещ, а зад стъклото сянката на трепереща глава на старица, която като че ли била чакала цялата нощ. Тя е може би майката на някой от вас. Ако той е тук, нека си отиде, нека побърза да каже на майка си, майко, ето ме, той може да бъде спокоен, и без него ще свършим работата тук. Когато човек издържа близките си с труда си, той няма право да жертвува живота си. Това значи да дезертираш от семейството. Ами тези от вас, които имат сестри, дъщери. Мислите ли за тях? Вие ще се изложите на смърт, ще ви убият, отлично, а утре. Девойки без хляб, нима има нещо по-страшно от това? Мъжът проси, жената се продава. О, тези пленителни създания, изпълнени с очарование и нежност, с в вкусите, които пеят, чуруликът, които внасят в ви невинност и свежо ухание, които чрез своята девствена чистота на земята доказват съществуването на ангели на небето, всичките жан, лис, мими, тези честни, прелесни девойчета, ваша гордост и благословение, те ще гладуват, о Боже! Какво друго бих могъл да ви кажа? Съществува пазар на женската плът и веднъж на оня свят. Вие няма да можете да ги предпазите от него с си призрачни ръце. Помислете си за улицата, за булевардите, изпълнени с миновачи, за магазините, пред чието витрини в калта се разхождат напред-назад разголени жени. И тези жени някога са били чисти. Помислете за сестрите си, ако имате сестри. Нищета, проституция, градските сержанти, Болницата, Сен Лазар, ето бъдещето на нежните красиви девойки, тези крехки, чудно невинни, мили и хубави създания. Посвежи от люляците през май. А, вие сте отишли на явна смърт. Престанали сте да съществувате. Отлично. Искали сте да освободите народа от монархията, а сте предали собствените си дъщери на полицията. Внимавайте, приятели, смирете се. Ние нямаме навик да мислим много за жените. За злочестите жени. Разчитаме на обстоятелството, че жените не са така образовани като мъжете, че ги възпират да четат, да мислят, да се занимават с политика. Но кой ще им попречи да отидат тази вечер в моргата и да разпознаят вашите трупове? Хайде, нека тези измежду вас, които имат семейства, се покажат послушни, нека ни стиснат ръка, нека си отидат и да ни оставят да си вършим сами работата. Зная, че е нужно много смелост, за да си отидеш, зная, че е трудно. Но колкото по-трудно, толкова по-достойно за уважение. Човек си казва, имам пушка, дошъл съм на барикадата, толкова по оставам тук. Лесно е да се каже, толкова по -зле. Приятели, ще дойде и утрешният ден, вие няма да го дочакате, но вашите семейства ще го дочакат. И то сколко много страдания. Помислете си, едно здраво детенце с буски като ябълки, което бърбори, щапука, чурурика, смее се, свежо под ли? Знаете ли в какво ще се превърне то, ако го изостарите? Аз видях едно такова сиротно детенце, съвсем невръстно. Баща му бе умрял. Бедни хорица го бяха прибрали по милост, но хлябът не стигаше и за тях. Детето беше вечно гладно. Беше зима. То не плачеше. Приближаваше се до печката, в която никога не гореше огън и чието двор за кюнеца беше замазан с жълта пръст, нали сте виждали? Детето къртеше с пръстчета по мъничко от пръста и я дъвчеше. Дишането му беше хрипливо, лицето, мъртвешки бледо, кръчетата, хилави, коремчето, подуто. То не казваше нищичко. Когато му говореха, не отговаряше. Детето умря. Донесоха го да умре в болницата, Некер и аз го видях там. Бях лекар в тази болница. А сега, ако измежду вас има бащи, бащи, които познават щастието да се разхождат в неделя. Уловили секата си, честна ръка ръчичката на детенцето си, нека всеки от тия бащи си представи, че това се е случило с неговото детенце. Бедното пиренце, спомням си го така ясно, сякаш още го виждам, проснато боличко върху дисекционната маса, ребрата се брояха под кожата му, както гробовете се подават из тревата на гробищата. В стомахчето му намерих мекал, а в зъбите, пепел. Хайде, другари, надзърнете в съвестите си, допитайте се до сърцата си. Статистиките установяват, че смъртността сред изоставените деца е 50 на 100. Пак ви повтарям, става дума за съпругите, за майките, за момичетата, за дечицата. Кой ви говори за самите вас? Всеки знае какво представлявате вие. Знаем, че сте смелчаги, дявол взел го. Знаем, че дълбоко в душата си всеки от вас радост и гордост ще даде живота си за великата кауза. Знаем, че се чувствувате призвани да умрете полезно и славно, че всеки от вас държи да участвува в крайната победа. На добър час. Но вие не сте сами в света. Има други същества, за които сте длъжни да мислите. Не трябва да бъдете егоисти. Всички наведоха мрачно глави. Странни противоречия на човешкото сърце в най-върховните мигове. Самият кумфер, който произнасяше тия думи, не беше сирак. Той си спомняше за майките на другите, но забравяше своята собствена майка.